Fiona Válpi, a belvű kastély méhésze. Fordította, Vidder Zsuzsanna. Felolvassa, Micildikó. Szeretettel barátnőmnek, Michelnek. Menjetek földjeitekre és kertjeitekbe, és meglátjátok majd, hogy a méh örömmel gyűjti a virágok mézét, ám a virág is örömmel engedi át mézét a méhnek. A méh számára a virág az élet forrása, és a virág számára a méh a szeretet követe. Kalil Gibrán, a proféta, Részlet A házi méh riszálós tánccal tudatja a kaptárban dolgozó társaival, milyen messze és milyen irányban van az új lelőhely. Nyolcas alakban táncol, az óramutató járásával megegyező irányban félkört le, majd egyenes vonalban haladt tovább. Végül az óramutatójárásával ellentétes irányú félkörrel zárja a mozgást. A méhek télen abba hagyják a gyűjtést, és a királynő köré a mélykas közepén. Úgy termelnek hőt, hogy repülőizmaikat a szárnyuktól függetlenítve remegtetni kezdik, vagyis szaporán összehúzzák és elernyeztik. Richard Jones és Sharon Svini Lynch. The Beekeeper's Bible. A méhész bibliája. Részlet. Első rész. Alien 2017. Tudta, ez lesz az utolsó nyara. Azokban a napokban még a melegen simogató késő tavaszi napfény sem állhatott a csontjáig hatoló, kötként ránehezedő fáradtság útjába. De hát annyi nyár eltelt már, majdnem száz. Felpillantott a dombra, a szőlő feletti kistemető felé, ahol azok nyugodtak, akiket a legjobban szeretett. Már várták, hogy maguk közé fogadhassák. Egy dolgozó méh, az egyik első, mely ezen a ragyogó reggelen kimerészkedett a kaptárból, megérezte a gazdája kertjében nevelt virágok nektárját, és a hozzájuk vezető irányt keresgélte, szédítő köröket róva a levegőben. Az asszony ráncos bőrét átható méhviasz és mézillathoz vonzódva, rebdesni kezdett körülötte. Jó reggelt neked is! üdvözölte az idős nő mosolyogva. Ne aggódj, még nem hagylak itt. Van még dolgom, tudom. Keretekkel megrakott kosarát letette a fehérre meszelt kaptárak mellé, majd a széles karimájú kalaphoz erősített fájtlat leengedte az arcára és a vállára. Óvatosan leemelve a ferdetetőt, kinyitotta az első kaptárat és közelebb hajolt, hogy szemügyre vegye a heréket, a királynőjük körül hemzsegő zümmögő testek tömegét. Annyi mézet termeltek, hogy jócskán kitartott még a télvégét követően is, sőt a család már növekedésnek is indult. Az új kereteket egy üres fiókba pakolta, melyet aztán betett a helyére, a nyüzsgő még tömeg fölé. Tessék, itt a hely, terjeszkedhettek, mondta nekik, és lesz hely a nyári méznek is. Aztán szépen egymás után végigment az összes kaptáron, amikor végzett, megállt és kinyújtóztatta a hátát, mely megfájdult a nehéz keretekkel teli fiókok emelgetése közben. Felnézett a kaptárakra táncoló árnyék árnyékvoltokat vető akác levelek finom csipkézetére. Bármelyik pillanatban virág borulhatnak, és fürtjeik fehér zuhataga ezüstbe vonja majd a fákat, a méhek pedig teleihatják magukat a nektárok legédesebbikével. Az akácmézes üvegek olyanok lesznek, mintha magával az édes, aranyló nyárral lennének csurik töltve. Az asszony elmosolyodott. Igen, annyi nyártova tűnt már. Még egy már ajándék lenne. EBI 2017 Eltévedtem. Lost in France. Elvesztem Franciaországban, ahogy abban a butácskadalban is van, amit nem tudok kiverni a fejemből, mióta itt vonzolom magam az úton. Megállok egy pillanatra, hogy megtöröljem az arcom a blúzommal, mely már így is átázott az izzadságtól. Az út meredek hegygerinc mentén vezet, és be kell ismernem, elkavarodhatta volna rosszabb helyen is. A táj úgy terülel előttem, mint valami zöld és aranymezőkből álló, itt-ott sötét bársony erdőségekkel tüzdelt pecsvörk. Alattam, a völgy mélyén, széles szalakként kanyarog egy folyó. Béke és csend a francia napsütésben. Éppen így képzeltem, amikor Prou jelentkeztünk a joga elvonulásra. Nézd csak, pont ez kell neked, Ebi! fényes szórólapot lóbált felém, miközben a szőnyegünket pakoltuk, és a cipőnket húztuk a szokásos csütörtök esti óra után. Egy hetes tavaszi joga, meditáció és mindfulness a vidéki franciaország szívében olvasta. Nem hívtam fel rá a figyelmét, hogy az utóbbi néhány évben arra is alig tudtam rávenni magam, hogy elhagyjam a lakást. És hónapok óta a leghosszabb út, amit megtettem, a joga órára és onnan haza vezetett. A kórházi látogatásoktól eltekintve, ahol gyógytornászok és pszichológusok próbáltak segíteni, darabokra hullott önmagam összekalapálásában. De az elvonulás gondolata csábító volt. Mindig is szerettem Franciaországot. Vagyis inkább, amit elképzeltem róla, mivel utazni nem sokat utaztam felé. Sőt, ha jobban belegondolok, egyetlen más országban sem. A tantárgyok közül a francia ment a legjobban az iskolában. Jó voltam belőle. Elmerültem mamán, papa és marie szeretetre szeretetreméltó, megbízható és szabályos életének csodás világában, melyről az olvasókönyv tudósított. Most pedig tudtam, Komoly erőfeszítést kell tennem, hogy újra síre tegyem az életem, és ismét egy kicsit ki kell dugnom az orrom otthonról. Ha próval utaznék, az megkönnyítené a dolgot, gondoltam. Jó társaság, és mindig olyan összeszedett. Két csésze fahéjas csáj barátkoztunk össze, amikor ő is elkezdett járni a órákra, hogy túltegye magát a válásán. Van humora, nem jár állandóan a szája, amitől idegbajt kapnék, úgyhogy jó utitásnak véltem és beleegyeztem az utazásba. Még aznap este foglalt helyett mindkettőnknek az elvonulásra, és a repülőjegyeket is megvette, úgyhogy már nem hátrálhattam ki, bár kétségbe esetten szerettem volna, attól a pillanattól fogva, hogy felhívott, és elmondta, mindent elintézett. Legalább megtanulok ellazulni, gondolom, miközben baktatok a forró aszfalton. Na, abból aztán semmi jó nem szokott származni. És fogalmam sincs, hová fogok kiukadni, Csak elindultam a központól felfelé a hegyen, a szőlős kerteken keresztül, de hát egyik lugas olyan, mint a másik. Valahol legbelül azért be kell vallanom. Elég szép, ahogy a göcsörtös, száraz fából sarjadó buja zöld kacsokon megcsillan az aranyfény de nem akarom, hogy a környezetem szépsége elvonja a figyelmemet a haragomról. Hagynom kell, hogy még egy darabig forjon és kavarogjon bennem a dű iránt, aki így faképnél hagyott. A tanácsadóm elégedetlenne, lenne, hiszen folyton azt mondogatja, hogy a harag a gyógyulási folyamat része, és hogy legalább érzek valamit. Ami vagy jobb, vagy nem annál, ha egyáltalán nem érzek semmit. Ennyit a derűs nyugalomról és megvilágosodásról, amit az elvonulás ismertetője ígért. Kutyagolok tovább. Tulajdonképpen tisztában vagyok vele, hogy nem hibáztathatom prút. A legtöbben ugyanezt tették volna, ha csak fele ennyi lehetőség nyílik előttük. Egy fürdőszoba és egy rendes ágy gondolata, nem is beszélve a mellétszegődő, ruganyos és erőtől duzzadó hollandusról, kétségkívül csábító. Csak ír, így vagyok. Mindazonáltal továbbra is jogomban áll haragudni rá. Prú a második napon, ebéd után találkozott a fickóval a mosdóra váró sorban. Lám, milyen rámenős a mi prudenszünk, kiderül, hogy nem is olyan óvatoskodó, ahogy a neve sugallja. Azt mondta, mindketten azonnali vonzalmat éreztek egymás iránt a rokon lelkek kifejezést használta, amikor végül ledobta magát mellém ebédnél, és tények elé állított. Ezt arra alapozott, hogy egyszerre kellett vécére mennetek egy tányér fűszeres lencseragú után? Hát ez így nem túl mélyen szántó, vágtam rá, képtelen lévén visszafogni magam. Kifakadásomat elengedte a füle mellett. Kifizette a töbletköltséget, hogy egy közeli vendégházban lakhasson. Biztos isteni lesz, Zsakudzis fürdőszoba van hozzá, felelte. Felsóhajtottam. Hát, ez tényleg veri a penészes beton zuhanyt, aminek a sarkában ott maradt valakinek a koszos használt rakta Három nappal korábban érkeztünk a központba. Este volt, amikor odaértünk. A legtöbben már elhelyezkedtek, felverték a sátrukat, beterjesztették az igényeiket, és láthatóan ismerték már a járást. Egy batikolt pólós alkalmazott. Akinek borotvált feje fény lett a késői napsütésben mutatott nekünk egy sarkot, ahol felállíthattuk a sátrunkat. Egyértelműen az utolsó megmaradt hely volt. Leginkább úgy lehetett jellemezni, hogy közel van a mosdóhoz. Idővel sikerült felverni a sátrat, bár eltartott egy darabig, míg rájöttünk, hova jönnek a rudak. A cövekeket sem volt egyszerű gumikalapáccsal beverni a betonkeménységű talajba. Végül három sarkot egész jól, egyet meg kissé bizonytalanul rögzítettünk, és kifeszítettük a két kötelet elől és hátul, szóval meg kell, hogy álljon. Úgy sem fúj a szél. Az időjárás pompás, a szórólapnak legalább ebben igaza volt. Éjjel hideg van, de reggelente a nap hamar felmelegíti a levegőt, és délre már igazi hőség van. Felpattanok, Jobban mondva, majd kiugrik a szívem a helyéről, amikor hirtelen megzizzen az útszéli fű, és egy vékony, sárga-fekete csíkos kígyó siklik el mellettem. Egy kígyó a fűben. Vigyázat, ezek a legveszélyesebbek. Veszek egy mély levegőt, aztán kifújom, ahogy a tanácsadó tanított, hogy meg tudjam nyugtatni magam, amikor az agyamban megszólal a vészcsengő. Szedd össze magad, mondom magamnak. Maradj ura a helyzetnek, ez a kulcs. Ne hagyd, hogy az emlékek felül kerekedjenek rajtad. Adj időt a dolognak, mindenki ezt mondja. Felértem az emelkedő tetejére, és az út most egy darabig vízszintesen haladt tovább, mielőtt újra emelkedni kezdene. Megállok, hogy levegőhöz jussak. Megnyomkodom szúró oldalam, és megyek tovább, ezúttal kicsit lassabban. Az órámra pillantok. Elmúlthat. A vacsorának már vége a központ ebédlőjében. A rizsadagokat és a zöldségragut szétosztották és elfogyasztották, majd az egészet gyümölcsel tetőzték be. Mindannyian méregtelenítünk, bár eddig az egészséges étkezésnek láthatóan annyi eredménye volt csupán, hogy borzasztóan sok lett körülöttünk az ingerlékeny ember, fejfájással, felfúvódással és nagyon rossz lehelettel, ha már a toxikusságnál tartunk. De hogy senki nem fog meghízni ez alatt a vakáció alatt, az hétszentség ha csak prú és a hollandusa nem zabálnak titokban össze-vissza abban a luxus vendégházban. Elképzelem, ahogy vedelik a pesgőt, és tömik magukba a csokoládét az ágyban. Vánszorgok tovább. És úgy érzem, ölni tudnék egy sült békönös Ez az a mondat, amit ritkán hallani jóga elvonulásokon. Pedig az emberek többsége az idő nagy részében ezen gondolkodik a meditáló párnán ücsörögve, miközben próbálja kiüríteni az elméjét. De lehet, hogy csak én képzelem így. Már az érkezésünk estéjén is elég nyomasztó volt minden. Miután felállítottuk a sátrat, jött a vacsora idő, mi pedig követtük a jogatársak áradatát, és beálltunk a asztalok előtti sorba. Titokban mindannyian egymást méregettük, miközben próbáltunk igazi jogásnak és marha lazának látszani. Prú átöltözött valami hosszú, lenge, kaftán félébe, ami szöges ellentét a szokásos öltözékének. A sátorral folytatott birkózás után piszkosnak éreztem magam, és melegen volt. Nem vettem a fáradtságot, hogy átöltözzek, úgyhogy továbbra is blúzban és farmerban voltam, állandó viseletemben, melyel a karomon és a lábamon lévő javát el tudtam takarni. Kezdtem érezni, hogy a szandálom széja felett csípik a szúnyogok a bokámat, Pró röhögőgörcsöt kapott a sátorban aznap este, amikor megkérdeztem. Mit gondolsz? Megölhetjük a szúnyogokat, vagy az rossz karma? Azért elővettem a szprét. Bármit megtettem volna egy jó alvásért. Noha nem sok esély volt rá, hogy túl sokat fogok aludni, tekintettel a sátorba hatoló nyirkos éjjeli hidegre, a vízkető csípésekre és a mellettünk egész éjszaka kibecsapódó ajtókra. Nem voltam túl fényes kedvemben, amikor hajnaltájt egy kakas kukorékolni kezdett a közeli gazdaságban, épp mikor végre hosszú idő után sikerült kicsit elszenderednem. Elsétálok egy útmenti ház előtt. A semmiből megjelenik egy kutya, rohan felém, acsarkodva ugat. Agyam pánikelző rendszere újra riadott fúj, szívem ismét szinte kiugrik a helyéről, idegeim pattanásig feszülnek. Még jó, hogy kerítés van köztünk. Veszélyes egy hely, tele kígyókkal és veszett kutyákkal. A szandálom már hólyagosra törte a sarkam. Ezért megállok, meglazítom a pántot, és közben még mindig remegnek az ujjaim a kutyával való, majdnem túl közeli találkozás utóhatásaként. Lejött a bőröm. Mókás lesz így visszagyalogolni a központba. Fogalmam sincs, hol vagyok, és milyen messzire jutottam, Kicsit előrébb a dombtetőn van egy magas, kovácsolt vas kereszt. Úgyhogy elbicegek odáig, és leülök a fűbe. Persze előbb körülnézek, nincs a környéken kígyó. A kereszt melletti kilométerkőn ez áll. szent 6 hat kilométer. Mellette egy útjelzőtábla kék alapon, sárga ábrával. Ráismerek a turista út jelére, amiről prúhablatyolt egyik nap, amikor reggelinél az úti könyvét olvasta. Visszagondolok a meditációs teremben elhangzott reggeli beszédre, mely a karmáról szólt. Amit másokkal teszel, azt vissza is kapod. Annyit tudtam tenni, hogy nem vetettem gyilkos pillantást Próra. Elvégre az rossz karma lett volna, így inkább megtartottam erkölcsi fölényemet. Ott ültek a hollandusával a párnájukon néhány sorral előttem. Odahívott, hogy üljek melléjük, de megráztam a fejem, és maradtam, ahol voltam. Köszönöm. Nincs szükségem a nagylelkűségetekre, és egyáltalán nem akarok gyertyatartó lenni. Ültem a kis lilapárnámon, keresztbetett lábbal, bár merev térdem hangosan tiltakozott, és azonnal tűszúrásokat éreztem a lábamban. Már közel két év eltelt a baleset óta, és az ember azt gondolná, hogy mostanra a sok gyógytorna és nyújtó gyakorlat hatására a dolgoknak meg kellett volna gyógyulniuk. Behúnytam a szemem, hogy ne lássam, amint Pró minden öt percben hátrafordul és rám mosolyog. Nyilván békülési kísérletként, de abban az elmeállapotban, amelyben voltam, csak önelégültségnek láttam. Hogy a fenébe lehet ilyen sokáig mozdulatlanul ülni? Képtelen lévén kényelmes pozíciót találni, fészkelődni kezdtem. Az agyam is zizegett, tódultak bele a gondolatok. Ennyit a kiürítésről. Persze a gondolkodás az utolsó dolog, amit csinálni akarok. Kezdem azt hinni, hogy nem vagyok alkalmas a meditálásra. A ma délutáni sétán is azt kellett volna gyakorolnunk, hogy csupa tudatosság legyünk, nem pedig csupa gondolata, hogy én. A központ körüli mezők megteltek sétálva meditáló emberekkel, akik úgy támolyogtak, mint a zombik, minden lépésükre figyelve, hogy a pillanatban maradjanak, ahogy meghagyták nekik. Az első pár percben még jól ment, aztán, amint megláttam prút és Mr. Hollandiát párban tovali benni, újra beindult az agyam, és egy keskenyös vényen elvonultam az erdő felé. Hirtelen úgy éreztem, egy pillanatig sem tudok tovább ott maradni abban a lassan mozgó tömegben. Amint elhúztam a sétáló meditációból, megkönnyebbülve értem az erdőbe, nyugodtabban és nagyobb biztonságban éreztem magam, nem voltam olyan kiszolgáltatott. Már egy ideje nem volt kifejlett pánikrohamom, a gyógyszer segített, de az imént határozottan kezdtem érezni, hogy összeszorul a torkom és a melkasom, és lüktet a fejem. Most viszont felszabadító volt végre egyedül lenni. Nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy egyfolytában emberek között legyek. Azon tűnődöm, hány kilométer gyalogolhattam, a kilométerkő sem ad fogódzót, mivel már teljesen elvesztettem a tájékozódó képességemet. Folyik rólam a víz, és terebélyes hólyak keletkezett a sarkamon. Újra megvizsgálom a lábam, és megállapítom, hogy a bőr áttetsző buborék agatta felhorzsolt rész felett. Hogy eltereljem a figyelmemet a fájdalomról, hevesen vakarni kezdem a bokámon lévő szúnyogcsípést pont a joga leggings alatt, míg nem vérezni kezd. Aztán dőlök a kilométerkő érdes felületének, előre nyújtom a lábam, és végignézek a tájon. Takaros szőlők terülnek el a szérózsa minden irányában. Köztük itt-ott krémszínű kőépületek húzódnak meg. Vörös cseréptetők izzanak az esti fényben. Itt a hegygerincen még egy kis szellő is fúj. Hálásan tartom felé a fejem, hogy hűsítse izzadó nyakam és arcom. Inne legalább már csak lefelé lehet menni. Ha ugyanezen az úton indulok lefelé, talán észreveszek valami táblát, vagy megtalálom a jogaközponthoz vezető jelzést. Hátrafordulok az út felé, és rémülten veszem észre, hogy jókora fekete viharfelhők gyűlnek az égen. Szinte látom, ahogy nőnek, magasra tornyosulnak, és eltakarják a napot, amitől a meleg aranyfény beteges, vér lilára vált. A is josló, és ráébredek, hogy a madarak és tücskök háttérkórusa, mely felfelejövet kísért, most hirtelen elnémult. Egyik kezemmel megtámaszkodom a kilométerkő tetején, a másikkal meg elkapom a kereszt szárát, és felhúzom magam, vigyázva, nehogy túl nagy súly kerüljön a fájós lábamra. Igyekeznem kell vissza, mielőtt kitör a vihar. Ekkor motorzúgást hallok, majd megáll mellettem egy fehér furgon. Megfordulok. Nec trikós, kopaszodó franciára számítok, de a sofőr egy koronbelinő. nő, csinos lófarokba kötött hosszú sötét hajjal. – Száj be! – mondja, túl kiabálva a motorzúgást és a szelet, mely hirtelen kis örvényeket kezdett kavarni az útszéli porból. Aggodva nézek fel az eget most már teljesen elsötétítő felhőkre. – Vajon vannak a világnak ezen a tájékán tornádók? – Épp mentem a... Megakadok. Mutogatok a központ vélt irányába. Potyogni kezdenek az első kövér cseppek, előbb az útra, aztán az arcomra. Jeges hidegségüktől megszeppenek. A fejem is behúzom a váratlan dühött esőcseppek elől, és csukott szemmel szállok be az anyósülésre. Szerekortini vagyok. Örülök, hogy találkoztunk. Mutatkozik be angolul. Honnan tudják mindig, hogy az ember nem francia? Pont itt lakom. A következő hegygerinc felé mutat, melyet a viharfelhők épp akkor borítanak el. Gyere be hozzánk egy kicsit, aztán majd hazaviszünk. Hol szállsz meg? A joga központban. A nevem Ebihouse. House. Sebességbe teszi a kocsit, és megpróbálva beelőzni a kitörni készülő vihart, gyorsan felhajt egy meredek sáros úton. Ott kiugrunk a furgonból, szaladunk a záporozó jégdarabok között, és a néhány másodperc alatt, még elérjük az elegáns kőépület bejáratát, teljesen elázunk a szakadó esőben. Mi ez a hely? kérdezem, és futás közben próbálom szemügyre venni a bennünket körülvevő épületcsoportot, mert jó magasan a domtetőn helyezkedik el. Zara becsapja az ajtót mögöttünk, és papírtörlőt nyújt felém, hogy megtörölhessem az arcom és a blúzom. Aztán így szól. Isten hozott a sátó belvűben! Élien 1938 A folyóból áradó pára fátyolként borult a duzzasztógátra, amikor a nap emelkedni kezdett felfelé. A késő nyári fény első sugarai olyan puhák és sárgák voltak, mint a körte és birsalma fák ágairól csüngő, szüretre érett gyümölcsök. Az első poszáták fuvoladala a hajnalt hirdetve nyugat felé söpörte az csendjét. A malomház ajtaja kinyílt, és egy karcsú alak suhant ki rajta. Aztán mezítláb, nesztelenül vágott át a harmatos füvön. Gond nélkül szökkent végig a malomárkotát szelő mohás tetejű köveken, ott, ahol a víz bőztajtékot vetett dühében, amiért szűk csatornába kényszerítették a hatalmas malomkerék alatt. Éljen átvette a jobb kezébe a három széles deszkát, amit cipelt. A ballal pedig felhúzta a szoknyáját, és biztos lábbal a gátra lépett. Kisvártatva apja, Gusztáv is megjelent, tűzifáért indult, majd megállt, és nézte a folyó túlpartja felé tartó lányát, amint álomszerűen halad a bokáig érő vízben, miközben lába körül alacsonyan gomolyog a gőz. Alien megérezte a jelenlétét, és hátrapillantott a válla fölött. Szokatlanul komor arckifejezéséből, távolról is meg tudta állapítani, hogy most is a küszöbön álló újabb háború miatt aggódik. Nem egészen húsz évvel a legutóbbi szörnyű hadviselés után, melyből a saját apja sosem tért haza. A lány üdvözlésképpen felemelte a kezében tartott deszkákat, mire a férfi arca a szokásos szívélyes mosolyra derült. A méhkaptárak csendes mozdulatlanságban álltak az akácfák alatt, amikor alien odaért. Lakóik továbbra is a biztonságos menedék mélyén várták, mikor melegítik fel a napsugarak a levegőt, hogy előmerészkedhessenek. A lány halkan hosszú, vékony madzagot húzott elő a köténye zsebéből, és a kaptárakra kötözte a léceket, hogy elzárja a nyílásokat még mielőtt a méhek nekilátnának a dolgos jövésmenésnek. Aznap fogják felköltöztetni őket a hegyre, hogy a méhek egy fallal körülvett védecsarokban telelhessenek át a satónál. Alien a satű belvű konyháján dolgozott, ami lehetővé tette, hogy minden nap ellenőrizze a méheket. Szükség esetén ellássa őket megfelelő mennyiségű cukorral, mely átsegíti őket a téli hónapokon, ha keményre fordulna az idő. Mösszi készségesen rábólintott, amikor Alien félszegen arra kérte, fogadja be a kaptárakat. A gróf felfigyelt rá, milyen jó viszonyban van a lánya természettel, Méhei hatalmas, nektártól csurranó lépes mézeket termelnek neki, és a veteményesben is csodákat művel fűszernövényeivel és takarosan gondozott ágyásaival. Még a satószakácsa, a retteget Madame is el volt ragadtatva Ilien munkájától, és elégedetten dudorászva sürgött forgott a tisztára súrolt konyhaasztal és tűzhely között. Amikor hazaért a malom tágas konyhájába, Ilien megtöltött egy kis kancsót vízzel, Beletett egy csokor vadvirágot, és a kopott viaszos vászon terítőre állította. Apja felnézett rá, miközben egy darab kenyeret mártotta kávés csészéjébe. Sikerült lezárnod a kaptárakat? kérdezte. A lány bólintott, és öntött magának a zománcos kávéskannából. Amint leült, a napfény is nekivágott szokásos útjának az asztal felületén. Igen, megcsináltam mindent. Ív, ébren van már? Még nem... – Tudod, hogy van ez a szombat reggel? – felelte apja tréfálkozva, mintha kifogásolná fiatunyaságát. – Minél előbb fel kell vinnünk a kaptárakat. Nem jó a méheknek, ha a nappali hőségben bentartjuk őket. Nézte, hogy az egyre erősebb fénycsékja eléri a virágos kannát, és csendesen tovább kúszik az asztal végében ülő apja felé. Gustave bólintott, megtörölte bajszát egy gyűrött zsebkendővel, aztán visszagyömöszölte kék overája zsebébe. Tudom, széke megcsikordult a kövezeten, miközben feltápászkodott. Robusztus ember volt, masszív felsőteste, csupa izom, amit annak köszönhetett, hogy egész életében a malomban dolgozott. Megyek, felkeltem. Hol van mamó? Tudakolta alien, és az apja üres tányérja melletti deszkán levágott egy szeletet a frissen kisült cipóból. Elment Madam peréhez. Úgy látszik, beindultak a fájásai az éjjel. Hallottam, hogy csörgött a telefon kora reggel. Ezek szerint ő volt az. De hát neki még hátra van egy hónapja. Éliennek megállt a kezében a kenyérvágókés. Apja bólintott. Anyád azt mondta, valószínűleg csak vaklárma. Tudod, milyen Elizabeth peré. Megijed a saját árnyékától is. csak az első gyereke. Dorgálta Éliens szeliden. Persze, hogy ideges. A férfi biccentett. Reméljük, anyád megnyugtatja valamelyik gyógyteájával, és a kicsi is úgy dönt, hogy a helyén marad még egy pár hétig. Lánya felé tolta a vajtartót és a megylekváros köcsögöt, aztán éljen hallotta súlyos lépteit a recsegő falépcsőn, amint elindul felfelé, hogy felébressze ívet. A lány ekkor megpillantotta anyját Lizettet, aki épp betolta a bicikliét a magtár melletti fészerbe, úgyhogy fogta a lekváros kenyerét, és kiment, hogy segítsen neki bevinni a felszerelését tartalmazó táskát és a készítményekkel megrakott kosarat, melyet mindig magával vitt a vizitekre. Ő volt a helyi bába, és ismerte a kisfaluk kujjak apraját nagyját. – Hogy van Madame Peri? – Kitűnően, csak volt egy kiadós szélgörcse. Ez történik, ha az ember megeszik egy egész üveg savanyúborkát együltőhelyében. Párcsésze édesköményte a rendbe teszi. A baba pedig úgy nézem, még jó néhány hétig marad ott, ahol van. Magasan van a pocak, úgyhogy túl jól érzi magát. Esze ágában sincs elindulni kifelé, mint általában a fiúk. Lizett hátborzongatóan pontosan meg tudta jósolni a születendő gyerekek nemét. A fiúkról jut eszembe. Hol az öcséd? Azt hittem, ma reggel segít átköltöztetni a méheket, mielőtt a piacra mennétek. Alien bólintott letette a fonotkosarat a mosogató mellé, és töltött anyjának egy csészekávét. Papa most ment el felébreszteni. És itt is van. Ív élient mosolyjal, anyját öleléssel üdvözölte. Amint megkapja az őt megilletőbb tidét, rögtön munkába is áll. Ív azon a nyáron hagyta abba az iskolát tizenhat évesen, és meglehetősen élvezte, hogy az iskolapad és a vizsgák szigora után most viszonylagos szabadságban dolgozhat az apjával a malomban. Magasabb volt az anyjánál és a nővéreinél, és sötét tincsei meg könnyed modora miatt népszerűnek számított a társai között. Az utóbbi időben pedig úgy tűnt, mintha egyre több lány ajánkozott volna, hogy segít a szüleinek a malomba vinni a gabonát őrlésre. Aztán meg az elkészült finom lisztért menni, de közben a szemük sarkából Ívet figyelték, aki apja kocsijára pakolta a pékhez szállítandó nehéz zsákokat. Martinék teherautója felfelé ván szorgott a vezető meredek sáros felhajtón. Gustáv óvatosan kerülgette a mélyebb kátyúkat és gödröket, hogy a méheket minél kevésbé zavarja meg a sokrászkódás. A biztonságosan rögzített és a nap elől szárazgaljakkal eltakart kaptárak a rövid utazás után megérkeztek új otthonukba a sató mögötti fallal körülvett konyhakertbe, ahol Elien arra kérte apját és öccsét, hogy a nyugati fal közelébe és keletfelé fordítva helyezzék el őket, hogy a hideg téli hónapok folyamának kelő nap első sugarai melengessék majd a méhek helyét. Fentről terebélyes körtefa védelmezte őket, melynek ágai roskadoztak a már majdnem ér gyümölcsöktől. Szállj be gyorsan a kocsiba, és húzd fel az ablakokat, Parancsolt Élien az öccsére. Összezavarodhatnak amiatt, hogy új helyen találják magukat, és tudod, milyen szívesen csipkednek téged. Nem értem, morgottív. Te szinte sosem viselsz hálót, mégse csípnek meg. Jó az ítélő képességük, ugratta Gustav, miközben bekászálódott a sofőrülésre, és gondosan becsukta az ablakát. Élien fürge ujjakkal kioldozta a köteleket, és finoman leemelte a kaptárakat lezáró léceket. A légmozgást érzékelve tüstént megjelentek az első méhek a keskeny alsó nyílásnál, és szédítő cikcak vonalban repdesni kezdtek. Éli mosolyogva nézte őket. Ez az! Menjetek! Keresgéljetek egy kicsit, mezemi! Aztán gyertek szépen vissza, és táncoljátok el a többieknek, merre van a finomság. Bőségesen lakmározhattok rajta mindannyian. Rögtön oda is gyűltek a borágóvirág mélykék csillagai köré. Néhány kalandvágyó példány pedig tovább repült a csicsók a kápráztató sárga napocskái felé, hogy nektár után kutasson a virágok barna virágporral teli közepében. A kőkerítés bejáratánál ott állt Komt, és ezüstfejű sétabottyára támaszkodva figyelt. Jó reggelt, Élien! Sikerült az áttelepítés. Úgy látom, már is otthon érzik magukat. A lány rámosolygott idős munkaadójára. – Tökéletesen. Kevesebb lesz a pára, mint lent a folyónál. A fal pedig menedéket nyújt majd nekik. – Merci, monsieur. – Szívesen, bólintott a gróf. – Alien. – Gyorsan híre is ment a dolognak, mint mindig errefelé. Monsieur Cortini, a satadő de la felkeresett, hogy a sógornőjének is van hat kaptára, de mivel egyre rosszabbodik az ízületi gyulladása kezében, Mostanában nem tudja megfelelően ellátni őket. Hallotta, hogy maga itt fogja tartani a kaptárait, és érdeklődött, hogy el tudnánk-e helyezni azokat is. Éljen nyugodt szeme, melynek szürkéje a hajnal tiszta fényéhez hasonlított, meglepetésében és örömében tágra nyílt. Kilenc kaptár! Az rengeteg mézet jelent! Mit gondol? Elférnek itt a veteményesben. Nem szeretnék egymással hadakozó méhrajokkal bajlódni. vi, milyen szűr? Az új kaptárokat az enyémektől valamivel arrébb helyezzük majd el. Ott, a távolabb közelében. És egy picit elfordítjuk őket, hogy a repülő útvonalaik ne keresztezzék egymást. Akkor nem fognak összeakadni. Nagyszerű! Kortiniék fel fogják keresni ma reggel a piaci standjánál, hogy megbeszéljék az átszállítást. Ezer köszönet, messzió. Ha már a piacról beszélünk, nekem mennem is kell. Amikor kocsija elindult lefelé a hegyről, a komdöbelvű intett nekik. Az idős férfi néhány percig még ott áldogált a kertkapuban, Élien méheit tanulmányozva, melyek már magabiztosabban szálltak virágról virágra a tetszetős ágyásokban, amelyeket a kertész alakított ki az év során Élien segítségével. A szántfolylag piac már hangos volt a szombat reggeli zsivajtól, mire éljen odaért. Lassan haladt át a tömegen, minduntalan barátokba, szomszédokba, árusokba botlott, miközben utat tört magának a színes portékával teli pultok előtt. Későnyári bogyósok ragyogtak rubinvörösen, mellettük vesszőkosarakban ametiszt színű szilvák pompáztak. A zöldséges pultok csíkos ponyvái alatt aranyló hagymafűzérek és gyöngysorhoz hasonló fokhagymafűrtök lógtak. Éljen intett möszéjű boának, a satöbelvűbeli szakácsnő gazdálkodó férjének, aki nyárson forgatva sütögette házilag nevelt zamatos húsú csirkéit, melyekből a zsír az alattuk piruló, karamelszínű krumplikra csepegett. A lánya nyüsgő tömegen át a felé vette útját, ahol barátnője Francine szolgálta ki vidámanak körülötte tolongó vevőket. A legvárok és befőttek mindig kapósak voltak, csak úgy, mint éljen méze. – Micsoda árak! – dohogta egy háziasszony, és felemelt egy borostyán színüveget. – Itt a szezon vége, madám, és ez a legfinomabb akácméz. Francine mosolygott, a legkevésbé sem zavartatta magát. – Már csak ez a néhány üveg van belőle egész tavaszig – Úgyhogy ha szeretne, most vegyen, én azt mondom. Kisimította a kezébe nyomott, gyűrött bankjegyet, és gondosan becsúsztatta bőröve zsebébe, majd leszámolta a visszajárót a vásárló felé nyújtott markába. Merci, madame, Et bonjourné. Alien becsusszant a pult mögé, és puszit nyomott Francis mindkét orcájára. A lányok iskoláskoruk első napja óta barátnők voltak. Sokan furcsapárosnak tartották őket. Francine lobbanékony volt és közvetlen, még él csendes nyugalma miatt visszafogottnak tűnt. De személyiségük olyan természetes módon illett egymáshoz, mint a dió két fele a héjban. És már hat évesen érezték, mennyire hasonló a humoruk és a gondoskodásra való hajlamuk, mely az évek során komoly hűségén őtte ki magát. Francine szülei pár évvel korábban visszaköltöztek szülővárosukba Póba, hogy közelebb legyenek az idősödő nagymamához. Lányuk azonban úgy döntött, hogy marad, és műveli a család kis birtokát, ezzel keresve a kenyerét. Elnézést a késésért, mondta Élien. Semmi gond, tudom, hogy ma reggel költöztettétek a méheket. Minden rendben ment. Már az új téli lakhelyükön vannak, felelte Élien. Sőt, már kezdik kiismerni magukat, ahogy láttam. Átveszem itt a munkát egy időre. Biztos innál már egy kávét. Francine átadta az öftáskát, összehajtotta a kötényét, és berakta a pult mögé. Integetett a barátainak, akik asztalokat toltak össze a káfé előtt, és mutogatta nekik, hogy rendeljenek neki is kávét. – Ó, majdnem elfelejtettem. Látod ott azt a Megt? – Azt a magas fickót Bertrand és Stefani között. – No csak… Stefani már is szinte az ölében ül, és szokás szerint flörtöl. Szóval nemrég itt járt a stannál, és téged keresett. Azt mondta, Matyő, valami csodának hívják, ő a a sápelben, és azért van itt, hogy segítsen kortinéknek születelni. Úgy tűnik, ők küldték hozzád. Valami olyasmi, hogy át kéne költöztetni még pár mély kaptárat. Szólok neki. Illyen kiszolgálta a következő vásárlót, és közben a társaság felé pillantott, akik épp harsányan nevettek valamin, amit Stefani mondott. Francine leült közéjük, és hogy szót váltson vele, odahajolt Matyőhöz, aki ekkora mozgalmas piac téren keresztül Alien pultja felé nézett. A tömeg egy pillanatra ketté vált, és a pillantások összetalálkozott. Éljen nyugodt, szürke tekintete láthatóan zavarba ejtette a fiatalembert aki olyan kapkodva tette le kávés és ugrott talpra, hogy majdnem felborította a bádogasztalt. Az italok pedig szanaszét locsantak mindenki nagy mulatságára. Csak Stefani bosszankodott, felkapva egy marék szalvétát, dühösen törölgette a blúza ujját. Matyő oldalt áldogálva várakozott. Úgy tett, mintha elmerülne a Mary, a városháza előtti táblára tűzött hirdetmények olvasásában, és csak akkor lépett oda, Élienhez, amikor végre egy pillanatra elfogytak a sorban álló vevők. Élien, Martínezhez van szerencsém. Oda nyújtotta napparnyított kezét, mely olyan széles és erős volt, mint egy medve mancsa. De a lány észrevette, hogy méretei ellenére a férfi könnyed, természetes bájjal mozog. A nevem Matyőzüdoszk, Kortinéknál dolgozom. Ők küldtek, hogy adjak át egy üzenetet. Miközben kezet fogtak, Alien tiszta tekintetével szemrevételezte a fiatalembert. Aztán elmosolyodott, mire a férfinak olyan piros lett az arca, mint fránszín eperdzsemes üvegei, amelyek közöttük álltak az asztalon. – Mivi, a Comte de belvű már említette. Van néhány még kaptáruk, amit el kellene szállítani oda, ahol az enyémek is vannak, a satűkonyha kertjébe. Ne szépá! Matyő bólintott, és megigazgatta sűrű fekete haját, mint ha most kapott volna észbe, hogy talán ráncba kéne szednie magát ennek a csendes és higgatlánynak a jelenlétében, akinek a mosolyától láthatóan elállt a szava. – Ott vannak Tante Beatrice gyümölcsösében, San Andréban. Kínos csend következett, mivel Matyő hiába próbált odafigyelni, miről beszél a lány. – A méhek? Segített szelíden éljen. – A kaptárak? Patrick Cortini nagynénnyének gyümölcsös kertjében vannak? Azt hiszem, Mösiölő Komt azt mondta, Mösiöl Kortini sógornőjének méheiről van szó. Igen, úgy van. Ébján, akkor beszélek apámmal és az öcsémmel, hogy menjünk elértük teherautóval hétfő napkelt előtt. Az lenne a legjobb időpont, hogy még a kaptárban elkapjuk őket. Hozok majd mindent, amire szükségünk lesz. Ott leszek, majdmazel Martin, és segítek a pakolásban. A lány ismét rámosolygott. Arcát beragyogta a szemében izzó fény. Szólíts nyugodtan, éljennek! Köszönöm, Matyő, várom a hétfői találkozást. A fiatalember hátralépett, és nézte, ahogy a lány kiszolgál még egy vevőt. Nem igazán sietett vissza a többiekhez a kávézóba. Stefani átvergődött a sokaságon, mely összecsődült a piacon, mire tizenegyet ütött az óra. Felemelt egy üveg ringló, a pultról, Elfintorodott, aztán lerakta, de nem a helyére. Oh, – Ó, bonjour, éljen! – köszönt, mintha akkor venné csak észre, kiáll a stand mögött. – Gyere már, Matyő, rendeltünk neked egy másik kávét, a helyett, amit kilögyköltél, de már az is ki fog hűlni. Belekarolta a fiúba, mintha az övé lenne. – És ide néz! – korholta, miközben tettetett szigorra rápaskolt Matyő kezére. Leöntötted a blúzom ujját. Még szerencse, hogy csak egy régi darab. A férfi finoman és udvariasan kihúzta a karját a lányéból. Megfogta a lefitymált ringlólekvárt, és visszarakta a helyére. Egy szépen elrendezett piramis tetejére. Aztán odanyújtotta medvekezét érjennek. és összeszedve bátorságát, viszonozta a lány nyílt pillantását a maga szégyellős, sötét tekintetű mosolyával. Viszlát hétfőn! Éljen! Ebi 2017. A konyhaablak mögötti égboltot időről időre villámok és hangos dörgések hasítják keresztül. A tomboló viharban dühösen dobol az eső a satő tetején. A villámrásra felbattanok. Csapott már be villám valahova erre felé? kérdezem idegesen. Ne aggódj! Sara békésen pakolgatja kifelé a bevásárlókosár tartalmát a konyhapultra. A sató több mint 500 éve itt áll. Mostanában pedig már nagyon hatékony villámhárítók védik az épületeinket. Csak arra kell figyelnünk, hogy minden készülék ki legyen húzva, különben kiéghetnek a túlfeszültségtől. Teljes dobozokat tesz be az óriási rozsdamentes acélhűtőbe, a célhűtőbe, és előhúz egy üveg bort. Nem sokára eláll. Nyár közepén néha fél éjszakán át is esik. De ezek a tavaszi zivatarok sosem nyúlnak hosszúra. Kiválóan beszélsz angolul, jegyzem meg óvatosan. Sarah nevet. Ez aztán a bók, ugyanis angol vagyok. Pár éve költöztem ide. Aztán hozzámentem egy franciához. Hirtelen nyílik a konyhajtó. Egy munkaruhát viselő férfi becsapja maga után, lerázza a hajáról az esővizet, és közben odahúzza magához sarah -t. Ő nevet, Láthatóan egyáltalán nem bánja, hogy a férfi ruhája piszkos és vizes, és visszacsókolja. Vendégünk van. Szerem utogat a tisztára súrolt asztal felé, ahol ülök. Bocsánat. A férfi odajön hozzám, beletörli a kezét az overalja szárába, aztán kezet fog velem. Nem láttam, hogy itt vagy. A férjem Tomás. Tomás, ő Ebi. Az úton futottunk össze, amikor kitört a vihar. Csak nem a joga központból szöktél meg? kérdi mosolyogva. Gondolom a szintetikus leggings az árulkodó jel. Elnézést, hogy így rátok törtem. Szerá nagyon kedves volt, és behívott. De indulok, amint vége a viharnak. Maradj itt vacsorára. Szerá megtölt három poharat a lehűtött borral, és az egyiket elint teszi az asztalra. A joga központban már úgy is lemaradsz róla. Utána hazaviszlek. Sajgó lábam és a forró lüktető hólyag a sarkamon meggyőz, hogy fogadjam meg szívélyes meghívásukat. Tomasz kortyol egyet a borból, aztán kimenti magát, hogy még át kell öltöznie. Megteríthetek? kérdezem Szerától, aki neki lát megsütni egy serpenyőre való fokhagymás krumplit. Az illat betölti a levegőt, és már csorog a nyálom, miközben kirakom az evőeszközt, a szalvétát meg a vizes poharakat. Iszom egy kis bort. Gyümölcsös és zamatos. Vegetáriánus vagy, tudakolja Szára. Sütöttem egy csirkét, de szívesen készítek neked valamit, ha mást szeretnél. Rázom a fejem. Nem, a csirke isteni lesz. Hihetetlenül kedves tőletek, hogy így befogadtatok. Talán a bor hatása, vagy amiatt van, hogy teljesen kiéheztem, az ételnek pedig olyan csodás illata van, esetleg az a megnyugtató melegség hat rám így, melyet ez a barátságos házaspár sugároz, Miközben megosztják velem otthonukat és vacsorájukat, de nagy lelkűségüktől hirtelen elároztanak az érzelmek. Összeszarul a torkom. Könnyek szöknek a szemembe. Ne légy ostoba, intem magam. Még csak most találkoztál ezekkel az emberekkel. Nyilván nem szeretnéd, ha teljesen bolondnak néznének. Már az is épp elég, hogy kint bókláztál a közelgő viharban, mikor rád találtak. Szeret észreveszi nyugtalanságomat, és miközben egy kancsó vizet tesz az asztalra, oda jön hozzám, és biztatóan megsimogat. Szívesen látunk, mosolyog. Fáradt lehetsz, elég sokat gyalogoltál délután. Élvezed a joga elvonulást? Hálás vagyok a témaváltásért, és mesélni kezdek a joga órákról, melyeket annyira szeretek, és amelyek olyan kiválóan erősítik sérült lábamat és karomat, bár-e részleteket megtartom magamnak. És persze csak úgy érintőlegesen arról is beszámolok, hogyan találkozott próa jóképű hollandusával. Szerá a fejét csóválja. Ó, drágám, ez úgy hangzik, mintha a barátnőd magadra hagyott volna. Megvonom a vállam. Nincs ezzel gond, legalább több hely van a sátorban. Szarának elkerekedik a szeme. Sátrasztok? Ilyenkor? Túl későn jelentkeztünk, és nem volt már hely a központban, úgyhogy az egyetlen lehetőség a sátor maradt. Többen is sátraznak, nem probléma. Az idő nagy részét úgyis a jóga stúdióban vagy az ebédlőben töltjük. Szerek két kedve pillant az ablakra, melyen patakokban folyik a víz. Ráébredek, hogy igaza lehet, és egy röpke pillanatig eltűnődöm, vajon hogyan bírhatja a sátor a vihart. Nem lesz semmi baj. Jelentem ki határozottan, de inkább magamat próbálom csitítani. És mondd csak, érdeklődik, miközben vágódeszkát vesz elő, és salátát kezd készíteni. Merre laksz? Londonban, válaszolom. Fogok egy konyharuhát, és törölgetni kezdem a mosogató melletti szárítón álló edényeket. Elrakjam ezeket? Bolint. valók abba a szekrénybe. És mit csinálsz Londonban? Pillanatnyilag nem sok mindent, vallom be, és beletörlöm a kezem a kendőbe. Távoktatásban tanultam, hogy diplomát szerezzek, de most épp halasztok. Nem vagyok túl jól az utóbbi években. Semmi komoly. Csak volt egy balesetünk. A férjem meghalt. Elhallgatok, aztán csend lesz. Hát, nekem ez elég komolynak hangzik, Igazán sajnálom. Együttérzően a karomra teszi a kezét. Nem csoda, hogy nem vagy jól. Ingatom a fejem, aztán megpróbálok elkanyarodni a nehéz témától, és vidámon folytatom. De korábban bent lakó dolgoztam. És kedvelted a dadáskodást? Nagyon. Nagyszerű családoknál voltam. Szerettem vigyázni a gyerekeikre. Azt nem teszem hozzá, hogy pár hónappal azután, hogy anya meghalt, miután egy végső, szélsőséges ivászatra költötte azt a kevés pénzt is, ami még maradt, míg én az utolsó érettségi vizsgámat írtam, rájöttem, hogy nincs hol laknom. Úgyhogy jelentkeztem az ügynökségen, a bel- és külföldi bentlakásos állások közvetítőjénél, és bejelöltem, hogy bentlakásos pozíciót keresek, és azonnal rendelkezésre állok. Volt tanáraim ajánlásaival felvértezve, két napra rá munkát kaptam egy kétségbeesett házaspárnál, három, öt év alatti gyerekkel, akiknek az óperje épp lelépett verszbe egy fickóval, akit egy fesztiválon ismert meg. És vár valaki otthon? Faggadsz -e Gyerekek? Társ? Ki gondoskodik rólad, mióta nem vagy jól? Csóválom a fejem. Egyik sincs. Mentes vagyok minden kötöttségtől, de mostanában már sokkal jobban vagyok. Ismét a jól bevált stratégiát alkalmazom. Nem csinálok nagy ügyet a dologból, és kitérek a kérdések elől, még mielőtt feltennék őket. És igyekszem nem venni tudomást arról, hogy még mindig szorongásos rohamoktól és álmatlanságtól szenvedek. És annak ellenére, hogy számtalan órát beszélgettem egy kedves és bátorító pszichológussal, Képtelen vagyok tovább lépni az életemben. Vacsora közben Szere és Tomasz a satöbelvűben indított üzleti vállalkozásukról mesélnek. A szezonban esküvőket rendezünk. Most hétvégén lesz a harmadik ebben az évben. A hétfő szünnap nekünk, és a személyzetnek. Aztán kedden és szerdán folynak az előkészületek, rendbe tesszük a szobákat, és minden a helyére kerül, mielőtt megérkeznek a vendégek a rendezvényre. Hány személy tudtok elszállásolni? Magában a satűban 24 főt. A többi vendéget a környékbeli Samrédotokban tudjuk elhelyezni. De most bővülünk. Tavaly télen megvettük a folyóparton álló malomházat. Felújítjuk, hogy még tíz fő számára szállást tudjunk biztosítani. Sétatávolságra van. Úgyhogy jó megoldás lesz a nagyobb összejövetelek esetén, vagy a vőlegények családtagjainak, akik nem mindig szeretik, ha máshol kvártéjozzák be őket. Lassan készül, teszi hozzá Tomasz. Csak apránként tudok dolgozni a malomházon, amikor be tudom iktatni. Meg van egy kivitelező csapat is, de ők emellett más projekteken is dolgoznak. A jövő évadra azért mindenképp megleszünk vele. Szára felsóhajt. Ne számíts rá, hogy ebben a szezonban túl sok időt tudsz ott tölteni. Itt is be kell, hogy segíts, amennyit csak tudsz. Hozzám fordul. El kellett bocsátanunk az egyik alkalmazottunkat. Tulajdonképpen ez egy szépítő megfogalmazás arra, hogy a boros pincében fetrengve találtunk rá, miután ledöntött néhány üveg pesgőt, pont amikor az utolsó csoport vendéget vártuk az esküvőre. Micsoda szégyen. Nagyon nehéz helybelieket találni ilyen idény munkára, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egész nyáron nem tudnak társasági életet élni hétvégenként. Együttérzően bólogatok, el tudom képzelni, milyen kemény munka lehet. De valószínűleg jó móka is egyben. Mintha valami hosszú, vidám buliban lenne az ember egész nyáron, nem? Szere és Tomasz egymásra mosolyognak. Úgy bizony, feleli Thomas. Ha élvezed a munkát, sok örömet okoz. Tovább mesélnek a vállalkozásukról és az utóbbi pár évben szerzett tapasztalataikról, hogy mennyit tanultak, milyen hibákat követtek el, min mulattak. Nézem az arcukat, miközben beszélnek. Észreveszem, milyen könnyedén nevetgélnek, hogyan hallgatják egymást és pillantanak egymásra. Kétségtelen, hogy majdnem annyira szeretik a munkájukat, mint egymást. Az este végére úgy érzem, mintha évek óta ismerném őket, nem csak pár órája, és alig akaródzik visszaindulnom a központba. De a frissen szedett zsenge levelekből készült saláta, és a tálon sorakozó különféle sajtok után, melyek között a kemény és erős illatútól az érett és pikánsig mindenféle megtalálható, végül felállunk az asztaltól. Még egyszer köszönöm. Igazán nagyon finom volt minden. A testem kivirult, miután hirtelen abbahagytam hagytam a méregtelenítést. Álmos vagyok, és jól lakott. Talán mégsem olyan rosszak ezek az ételek, ha ilyen jól érzi magát az ember utánuk. Ahogy Szere meg is jósolta, a vihar előtt, és miközben a központ felé autózunk, ott, ahol a felhők már szétoszlottak, láthatóvá válik néhány csillag. Megállunk egy rendőrautó mögött, a központ főépülete előtt, ahol úgy tűnik buli van. Az elvonulás szervezői közül többen Prue és a hollandusa, néhány jogatársunk, és egy pár zsándárm is ott nyüzögnek, Amikor kiszállok a furgonból, pró hangosan felsikít. Ebi, megvagy! Hol a fenében voltál? Halára aggodtuk magunkat. Senki nem emlékezett, hogy látott volna a délutáni sétáló meditáció óta. Még a rendőrséget is kihívták. A két zsándárm odafordul hozzám. Ő az eltűnt személy, tudakolja egyikük. Aztán meglátja Szerát. Á, bonszó el, Szerá, vetű! Szzer villámsebes franciasággal válaszol. Elmagyarázza, mi történt. Semmi ok az aggodalomra, madám, biztosítják Prút. miután szere befejezte a mondandóját. A barátnője a lehető legjobb kezekbe került. Nevetve szállnak be a rendőre autóba, aztán a kocsi hátsó fénye lassan eltűnik az úton. Amikor megnyugtatom prút, hogy tökéletesen jól vagyok, és nagyon kellemes estét töltöttem vacsora mellett borozgatva egy satőban, ő és a hollandusa beszállnak a pasas kocsiába és távoznak a vendégház eltitkolt luxusa felé. Én kicsi zavarban vagyok a felhajtás miatt, úgyhogy szarához fordulok, és kezet fogok vele. Köszönöm, hogy megmentettél, meg a finom vacsorát. Nagyon örülök, hogy megismertelek benneteket. De úgy látszik, nem igazán siet, és az épületcsoportot nézegeti, melynek fényei bevilágítják az udvart, ahol állunk. Így legalább látom, mit csináltak itt. Nem voltam a központban, mióta felújították. Körbevezetlek, ha akarod, ajánlkozom. Ez a legkevesebb, amit tehetek, miután ilyen kedves volt velem. Úgyhogy rövid idegenvezetést tartok neki az ebédlőben, a tágas Jóga stúdióban, melynek padlótól plafonigérő tolóajtói erdőmező látványára nyílnak, és a pihenő térben, ahol néhányan gyújta szürcsölgetnek. Mutatom az utat az épület mellett, és közben mesélek. Vannak, akiknek a felső szinten van szobájuk, néhányan pedig nem itt szállnak meg, hanem helyi vendégházakban, de a többiek... Elhallgatok. Sátraznak? Szerefejezi be helyettem a mondatot, miközben felmérjük a pusztítás elénk táruló maradványait. A sátrak legtöbbje kétségtelenül állva maradt. Bár már komoly mennyiségű vízcsöpögött ki belőlük szánnivaló módon s a tócsákon itt-ott megcsillan a fény. Az egyik azonban egy kupac gyűrött, ázott anyaggá esett össze, mely úgy a méretes pocsolya közepén, mint egy magányos, lakatlan sziget. Ez a tied, ha jól sejtem, finoman oldalba bök. bólintok, de megszólalni nem akarok, nehogy átszakadjon a bennem gyűlő könnyeket visszatartógát. Hirtelen legyőzöttnek érzem magam. A kézitáskámtól és a telefonomtól eltekintve, melyek biztonságos helyen vannak az irodai széfben, a detoxikáció részeként érkezéskor le kellett adnunk őket. Mindenhol, ez alatt a szánalmas, ázott ponyvahalmaz alatt hever. Jó, vágja rá határozottan. Halásszuk ki a cucaidat, aztán visszajössz hozzánk aludni. Ellenkezni kezdek. De hogy őszinte legyek, itt és most nem nagyon van más ötletem. Szere elengedi a füle mellett erőtlen tiltakozásomat, átgázol a tócsán és felemeli a sátor maradványait. Ketten együtt sikeresen kicibzározzuk a belső réteget, és míg ő félrehúzza a sáros, csöpögő külső sátorlapot, én benyúlok és előkotrom a dolgaimat. A táskám az összes ruhámmal elázott. A neszeszerem a pocsolja tetején úszik. A két hálózsák pedig Rújj meg az enyém, annyira vizes, hogy alig tudom őket előrángatni. Killódva próbálok minél több esővizet kicsavarni belőlük. Szeramek közben kihúzza a sátorból a két matracot. Meglátja a két nyírfa közé kihúzott szárítókötelet. Ez az, mondja. Teregessük ide, amit tudunk. Éjjel valamennyire kicsöpög majd belőlük a víz, aztán reggel elrendezzük őket. Utazótáskámat félreállítva világosá teszi, hogy nem szándékozik vitát nyitni további ötleteimről az alvást illetően. Ezt visszük magunkkal, és bepakolunk mindent a mosógépbe, hogy legalább a ruháid tiszták és szárazak legyenek holnapra. Sajnálom, hogy ennyi bajt okozok. Épp most, amikor ennyire elfoglaltak vagytok. Fogadok, hogy nem számítottál rá, mi bekeveredsz, amikor megálltál mellettem az úton. Semmi gond nincs. Ráadásul pont jókor találkoztunk. Szerencsére épp van ma estére egy satőnyi üres szobám. Nyugodtan alhatsz az egyikben, és vehetsz rá, hogy sokkal kényelmesebb lesz, mint a sátrad, még akkor is, ha száraz és épp maradt volna. Habozom. Ő pedig újból noszogatni kezd. El is felejtettem mondani, hogy a fürdőszobában olyan mélykád van, hogy majdhogy nem lebegni lehet benne. Elmosolyodom és felmutatom a sátorból kiszabadított törölközőmet, mely egykor krémszínű volt, most azonban barna sárfoltok tarkítják. Nyomós érveid vannak. És mondd, nincsenek véletlenül pihe, puha, hófehér törölközőitek is? Szere visszavigyorog. Na, náhogy vannak! Alien, 1938 a rákövetkező héten, mielőtt munkába indult volna a elvűbe, a folyóvölgyben éjjel összegyűlt hűvösköd miatt éljen kendőt borított a fejére és a vállára. A malom ajtaja nyitva állt, amikor odaért. Belépett az őrlőhelyiség száraz melegébe és köszöntötte apját. Elidőzött néhány pillanatig, nézte, ahogy a férfi néhány maroknyi gabonával beindítja a malomkövet, majd a kereket elfordítva megnyitja az zuhogót. Amint a víz beleömlött a keskeny csatornába, és forgatni kezdte a malomkereket, a folyó nyugodt, csendes folyása, erőteljes zúgássá erősödött. Ahogy nőtt a sebessége, az áradó víz feldübörgött, és a gépezet kattogó-csattogó hangzabart rendezve életre kelt. A fogaskerekek csikorogva-nyikorogva fordították el a felső malomkövet, a férfi pedig kinyitotta a felöntő garatot és a kő közepén tátongó lyuk felé irányítva adagolni kezdte bele a gabonát. Pár perc múlva már ömlött is az első finom őrlemény az alsó kő alatti favájúba, ami Élient a koratéli hópejhekre emlékeztette. Élien apja ellenőrizte a darát, beállította a felső kősebességét, és csak azután nyugodott meg afelől, hogy megfelelő finomságúra őrlődnek a szemek. Magasan felettük megrecsent a felső szint gerendákra fektetett deszkázata, amint ív újabb búzát emelt át a malomköveket tápláló garathoz. Kinyitotta a fejük feletti mennyezeti csapóajtót, hogy meggyőződjön róla, minden simán megye oda lengűztávnál, és elvigyorodott, amikor meglátta a nővérét. Sokkal nagyobb zaj volt, mint sem hallani lehetett volna a hangját, de éljen leolvasta a szájáról, hogy azt mondja, jó reggelt! Visszaintegetett neki, aztán arcon csókolta apját, egy bonzsúr nével elbúcsúzott tőle, összehúzta fején a kendőt, és elindult a maga munkahelyére. Miközben bandukolt felfelé a dombra, a malomhangjai egyre halkultak mögötte. Messze a folyó túlpartján egy arra haladó vonat távoli, ütemes zakatolás a harsant, mint valami lüktető szívdobbanás, majd elnyelte a csend. Élient a gerincem már az ősi napsütés fogadta, mely hamarosan a folyó éjszakai takaróját is elpárologtatja majd, hogy a malomház is láthatóvá váljon napközben. A lány megállt, hogy levegőhöz jusson, és visszatekintett az alatta elterülő völgyre. A fűzfának innen csak a felső ágai látszottak, és Élient elmosolyodott magában, amikor eszébe jutott, hogyan ültek mátyővel a lombkorona alatt előző este. Mint az összes többi este is, mióta a férfi segített átköltöztetni az újabb méhkaptárakat, és hogyan bátorodott fel, és fogta meg végre a kezét. Madame Boa már az edényekkel csörömpölt, amikor Élien belépett a tágas és meleg konyhába, melyet betöltött a sülő illata. Bonjour, Madame! Mire lesz szükségünk ma? Élien felkapta az ajtó mellett álló lapos fonot kosarat, Vigyázva, nehogy sáros cipőjével nyomot hagyjon a konyha tiszta padlóján. Utolsó feladata minden nap a palakőpadló felsöprése és felmosása volt, hogy Madame Bois másnap reggel takaros rendben találja a birodalmát. Bonjour, éljen. Blankettet készítek ma ebédre, úgyhogy répát és krumplit hozzá. Bors ment a levél is kell, mösszi tizennyához. Nem mondtál még valamit, amit bele lehetne tenni, hogy hamarabb rendbe jöjjön? Továbbra is aggódom a lábán lévő fekély miatt. Mamán azt mondja, a keringésre és a fertőzések ellen a kakukfű a legjobb. Hozok egy csokorral? A bazsalikom is segíti a gyógyulást, meg a mentatea. Nő még belőlük a kert sarkában egy cserépben, de jobb is lesz, ha behozom, hogy túlélje a telet. Madame Boa bólintott. És hozz még egy marékra való zsája levelet is, kérlek. A zsája tehát tényleg csillapítja azokat az átkozott hő hullámokat. Tegnap éjjel sokkal jobban aludtam. Bár a nyár már a vége felé járt, éljen potaséje még mindig virult a fallal körülvett kert oltalmában. A kertész átengedett a lánynak néhány használaton kívüli ágyást, hogy fűszer és gyógynövényeket termeszthessen bennük. Kiválképp az évnek ebben a szakaszában bizonyultak hasznosnak mind a magasan fekvő védett parcellák, mind az árnyékosabb kert a malomnál, mert így a két különböző élőhelyen sokféle növényt tudott nevelni. Amikor Alien engedét kért, mösszi jőlök komtól, hogy megművelhesse a parlagon álló ágyásokat, a gróf örült, hogy a sató segíthet ellátni Lizettet a betegei gyógyítására használt növényekkel. A kert már szívták is magukba a reggeli napfényt, amikor Élien kinyitotta a kaput. Az első méhek szorgosan bányázták a pikáns virágport a kakukfű és a rozmaringágyásokban. Aznap olyan elszánt sietséggel dolgoztak, hogy a lány rögtön tudtak kiolvashattak valamit a szelíd őszi fényből, ami arra figyelmeztette őket, igyekezniük kell a tartalékok felhalmozásával, mielőtt begöszönt a tél. Éljen ilyenkor már nem vett el mézet a kaptárakból, majd csak a következő tavasszal, ha a méhek megint születelhetnek az új virágporból, hogy biztosan legyen annyi élelmük, mely átsegíti őket az elkövetkező szűkös hónapokon. Kiásta a zöldségeket, és közben rámosolygott a vörös begyre, mely a körtefán ülve figyelte, és nyomban izgatottan odaszállt, hogy ínyenc falatokat keressen a frissen megforgatott földben. Alien bicskát vett elő a köténye zsebéből, és vágott a gyógynövényekből, majd mindent a kosarába tett. Arról is volt egy listája, hogy milyen alapanyagokat kell hazavinnie az anyjának, de azokat munka után gyűjtötte be, amikor a nap már felmelegítette a leveleket, elősegítve a gyógyfőzetekhez elengedhetetlen eszenciális olajok termelődését. Amikor újra belépett a konyhába, levette a cipőjét, az ajtó melletti lábtörlőre állította, aztán belebújt a saton belül viselt fatal szabójába, és hozzálátott aznapi feladataihoz. EBI 2017 Először nem is tudom, hol vagyok. A párnámra a redőnylécek között rézsúutosan esik be a kora reggeli napfény, lában pedig a hálózsák szorongató szűkössége helyett szabadon mocorog a finom lepedőn. Aztán beugrik, a satő belvű és a tulajdonosai ezek szerint nem csupán csodás álom voltak. Nemcsak ennek az évek óta legjobb alvással töltött éjszakának az szüleményei. Az órámra nézek. Korámban. Tomás azt mondta, reggeli után vissza-vissza a -vissza központba, mivel amúgy is arra megy. Még egyszer kényelmesen kinyújtózom, kihasználva a rendes ágy tágasságát és komfortját majd nagy nehezen kikászálódom a takaró alól, és leengedem a lábam a padlóra. Tudom, hogy ez a szoba Sara és Tomasz vállalkozásához tartozik, és már így is épp elég több munkát okoztam nekik, úgyhogy lehúzom az ágyat, kitakarítom a fürdőszobát, és úgy hagyom ott a szobát, mintha ott se lettem volna. Amikor felnyalápolom az ágynemű kupacot, a semmiből hirtelen rám tör egy emlék. Ez az egyszerű, mindennapos mozdulat. Vagy egy rakás mosnivalót tartok a kezemben. Egy pillanat alatt elevenem bevágó képzett társításokat hoz elő. Lelki szemeim előtt látom magam tinédzserként a régi lakásunkban, ahogy próbálom rendbeszedni anya ágyát. Egész nap ívott, mint általában. És amikor hazaérek az iskolából, kikönyörgöm a lucskos ágyból, és áttámogatom a fürdőszobába. Aztán átöltöztetve a gázkája melletti fotelbe ültetem. Jól megtámasztva otthagyom, és némán imádkozva, nehogy felgyújtsa magát és a lakást, szemetes zsákba gyömöszölöm az ágyneműt, és elbandukolok vele a sarki önkiszolgáló mosodába. Még a gépek rázkódva zögölődnek körülöttem, elüldögélek a szappanillatú melegben, és megcsinálom a házi feladatomat. Ha akkoriban lett volna annyi pénzünk, Bedobhattam volna egy 50 pennis érmét a szárítógépbe, és takarosan hajtogatott, még meleg húzatokkal térhettem volna haza. De gyakran, főleg a hónap vége felé ki kellett fordítanom a szemetes zsákot, és visszapakolni bele a vizes és a karom is belefájdult, mire hazacipeltem a súlyos batyut, hogy aztán a kájha elé helyezett műanyagruhaszárítóra teregessem a tartalmát. Manapság ezt gondoskodásnak hívják. Én inkább túlélésnek éreztem, rettegtem, nehogy az legyen a vége, hogy elvesznek tőle. Gondolom, a gyerekek szinte kivétel nélkül a szüleikkel akarnak maradni, bármi történjék is. Így hát, még amikor anya igazán rosszul volt már, én akkor sem beszéltem róla senkinek, inkább istápoltam amennyire tudtam. Amikor anya teherbe esett, a családja világosan kijelentette, hogy hallani sem akarnak többé róla. Fogalmam sincs, ki lehetett az apám, és az igazat megvalva abban sem vagyok biztos, hogy anya tudta-e. Az évek során mesélt ő mindenfélét, attól függően, hogy mennyit ivott, és totális boldogságban vagy akut lejtmenetben volt-e épp. Talán katona volt, akit saját társai lőttek le véletlenül egy hadgyakorlaton, nem sokkal a fogantatásom után, de az is lehet, hogy ő volt az az ausztrál hátizsákos, aki eltűnt anélkül, hogy meghagyta volna a számát és a nevét. Esetleg csak valami ócska kalandor, aki kihasznált egy lányt, aki részeg volt, és nem tudta, mi csinál. Minden esetre anya és én egy csapat voltunk, és jól elboldogultunk, amíg elég józan volt ahhoz, hogy felvegye a segélyeket, és nem verte el az egészet hazafelé az italboltban. Megrázom a fejem. Összekapom magam, és elhessegetem az emléket. Aztán leviszem az ágynemű kupacot a földszintre. Szára már a konyhában sürgölődik. Jó reggelt, üdvözlöm. Évek óta nem aludtam ilyen jól. Nagyon köszönöm. Ezt hova tegyem? Mutatom neki az ágyneműt. Ha az helyett egy tisztát fel is húzom. Kitakarítottam, de egyszer még végigmennék gyorsan a porszívóval is, és akkor minden készen áll az esküvőre érkező vendégek fogadására. Elismerően bólogat. A csak ide azokat. Beteszem a szennyesbe. Köszönöm, hogy megcsináltad. Óriási segítség. Együtt előkészítjük majd az ágyat, de előbb ülj le és reggeliz meg. Tomás lép be vidáman fütyörészve, és leülünk a piros kockás abrosszal terített konyhavasztalhoz. Szedek magamnak friss gyümölcsöt és egy nagy tál gabonapelyhet. Szára pedig mindenkinek önt egy bögre gőzölgő kávét. Tomás és Sara egymásra pillant. Figyelj, Ebi, kezdi Sara. tudom, talán őrült ötletnek hangzik, és teljesen váratlanul ér. De nem volna kedve a sötő belvűben dolgozni a szezon ideje alatt? Thomas és én beszélgettünk róla este. Nagyon gyakorlatiasnak látszol, és biztos vagyok benne, hogy gyorsan beletanulnál. Bizisten, hatalmas segítség lenne nekünk, égető szükségünk van két dolgos kézre. Szállást tudunk neked biztosítani a malomházban, ha nem bánod, hogy félig meddig építkezési terület. De azt megígérem, hogy a szobád olyan messze lesz a rendetlenségtől és zajtól, amennyire csak lehet. A sátornál mindenképp kényelmesebb lesz. Nevetek. Ezt komolyan mondod? Még csak most találkoztunk. Igen, de már is látom, hogy jól kijövünk. Sajnos a fizetés nem nagy, de étkezést is kapsz, amikor dolgozol. Úgyhogy az segít. Azt hiszem, jól beleillenél a csapatba. Tudom, nagyon hirtelen jött ez, szóval nyugodtan gondolkoz rajta a héten, még itt vagy a joga elvonuláson. És ha úgy ez, hogy szívesen kipróbálnád, megnézheted, hogy megy. Eszembe jut a váró üres londoni lakás, óriási padlótól mennyezetig érő ablakaival, melyek a doknegyeden át a végtelenségig terpeszkedő városra néznek, és hogy milyen magányosnak és elszigeteltnek érzem magam között a sok millió ember között. Nincs célja ott az életemnek. Itt viszont, azt gondolom, ellennék foglalva. Nem töltenék órákat a saját elmém csapdájában, mert annyi minden másra kell majd gondolnom. Esküvőkre, lebonyolítandó rendezvényekre, kiszolgálandó vendégekre. De aztán újra elbizonytalanodom képes leszek a feladatra. Mi lesz, ha csalódást okozok nekik? Mi van, ha tönkreteszem valakinek a nagy napját, mert valami szörnyű hibát vétek? Mi van, ha valakinek az elegáns esküvői vacsoráján a zsúfolt helyiségben pánikrohamot kapok, és összeesem, fuldokolni kezdek? Mint ha csak olvasna a gondolataimban. Szára biztatóan mosolyog. Ebi, tudom, Mondtad, hogy nem voltál jól mostanában, és ha ez azt jelenti, hogy nem tudsz dolgozni, akkor azt teljes mértékben megértjük. De nekem úgy tűnik, hogy nagyon ügyes csaj vagy. Talán ügyesebb is, mint gondolod. Nekifuthatnál csak úgy próbaképpen. És ha bármikor úgy döntesz, hogy nem akarsz maradni, azonnal hazamehetsz. Őszintén szólva, bármi segítség, amit nyújtani tudsz nekünk, jobba sem semminél. Felszabadítja Tomaszt, hogy napközben tudjon haladni a munkával a malomházban. Különben a projekt csúnyán elhúzódik, és a bankigazgató nem lesz túl boldog. És bár az esküvőzés kemény munka is, azért lehet, hogy egész élvezetesnek fogod találni. Szeráról Tomaszra nézek, aztán ismét Sarára. Mindketten a válaszomat várják. Ekkor meghozom a döntést. És a tegnap délutáni események ellenére úgy látszik, egyáltalán nem tanultam meg a leckét a spontaneitás veszélyeiről, mert mosolyogva ezt bököm ki. Mit gondoltak? Elfér egy szőnyeg a malomház hálószobájában? Ha igen, akkor most azonnal kezdek. Éljen 1938 oda adnád a sodrófát, ha már nem kell, Élien. Anya és lánya együtt szorgoskodtak a malom konyhájában, főzőcskésztek az ünnepi hétvégére. Élien felszeletelte a körtét, melyet Madame Boa engedélyével vitt haza a satu konyha kertjéből, és csinos, legyező alakban rárakosgatta a készülő mandulás pite tetejére. Lizett elismerően pillantott a művészi munkára. Nagyon szép, egyenesen tökéletes. Próbálok valami különlegességet készíteni Mirei érkezésére. Biztos hozzászokott az előkelő párizsi pati és a mi kis házi fogásainkat túl egyszerűnek találja majd. Vajon megváltozott? Mit gondolsz, mamán? Én úgy képzelem, nagyon kifinomult lett. Lizet nevet verázta a fejét. A mi Mireiünk, biztos nem. Tudod, hogy a a kedvenc süteménye. Ennél finomabbat boltban sem kaphat az ember, még Párizsban sem. Ellenben nagyon várom, hogy láthassam a ruháit. Aki egy ilyen rangos atelierben dolgozik, minden tudhat a legújabb divatról. Szerencsére minden szentek napja abban az évben kedre esett. Így hát éljen nővére Mirej, ki tudta venni a hétfőt is. És most először utazott haza a malomba, mióta májusban varrónő tanoncnak szegődött egy Párizsi divatházhoz. Ív lépett a konyhába fütyörészve, és ahogy kinyitotta az ajtót, a késő októberi szél lehullott fa fújt a helyiségbe. Fedeles kosarát diadalmasan tette az asztalra. Lizet nyomban ott is termet, hogy megvizsgálja a tartalmát. Ó lalá, micsoda gyönyörűségek! Tizennyolc apró languszta a folyó csodás kínálatából, Ív kiemelt a kosárból egy húsos rákot, és érezgetni kezdte vele élient mintha az ádáz nekiesnének a fülének. A lány nem vette zokon a mókát, csak elhessegette öccsét, aki belenyomott a szájába egy darabot a maradék tésztából. Meghallották a kocsi színbe érkező teherautó hangját, mire mindhárman a konyha tódultak, és a család körülfogta a kacagó és sikongató Mirejt, akinek sötét fürtjeit összekuszálta az októberi szél. Mire letette a kézitáskáját, és egy pillanatra megállva mélyen magába szívta az otthon levegőjét, igyekezve mindent befogadni belőle. A malom kereket forgató folyó szelíd áramlását, a duzzasztógát medrére boruló fűszfát, a porban buzgón kapirgáló tyúkokat, a gyümölcsös feletti rételegelő nősténykecskét és kicsinyét, bentről pedig a füstös fa illatot, meg a tűzhelyen rotyogó finomságok gőzét, édesanyja kémény mellett száradó, Fűszer és gyógynövényeinek gyengéd aromáját, és mindenek előtt apja, anyja, húga és öcse, vagyis a családja ölelését. Nézzétek, milyen síkkes táska! kiáltott felizett. Na és a kabát? Ó, milyen bájos! csúfolódott ív, miközben karjára vette a retikült, és pipiskedve járkálni kezdett vele a konyhában. Mademoiselle már Mártin túlságosan elegáns mostanában a Moulin Annyira azért nem, hogy jól el ne tángáljam a Pimasz kisöcsémet. Mireille rávetette magát a fiúra, mintha hátra akarná csavarni a kezét, még vissza nem adja a táskáját. Igazából alig várom, hogy újra belebújhassak a kényelmes ruháimba és a szabomba. Gustave behozta a csomagját. Mindjárt fel is viszem a szobádba, jó? Gyere él ilyen! Mirej belekarolt a húgába. Segíts kipakolni! Hoztam nektek ajándékokat. A nővérek szobája a malom eresze alatt húzódott meg. Ablakai a gáton át a mögötte elterülő mezőre néztek. Gustav letette a táskákat az egyik ágy mellé, Mirej pedig ledobta magát a virágmintás pamuttakaróra. A szobában érezni lehetett a méhviasz, meg a fiókos komódba és a magas diófa ármóárba helyezett levendulás tasakok illatát. Olyan jó hol lenni, sóhajtotta. Éljen, mert csokor őszi bogyós növényt állított egy kis porcelánvázába a nővére éjjeli szekrényére, mely most vörösen ragyogott az üvegtáblákon beőzöllő napfényben. Gyere, mondta Mireia az ágyterítőre ütve. Ő ide! és mesélj mi újság. Milyen a satőben dolgozni? Megszelidítetted már azt a házisárkány madam boát, és hogy szolgál Mösszi Komt egészsége manapság? Élyen letelepedett az ágyra a nővére mellé, és maga alá húzta a lábát. Jó, szeretek ott dolgozni. Engedik, hogy mindenfélét csináljak a konyhakertben, úgyhogy nem vagyok mindig odaben, és most még a mély is fenn vannak. Kilenc kaptár, és jövő nyáron, ha rajzanak, még többen lesznek. Madame boával minden rendben. Tudod, amelyik kutya ugat, az nem harap. Jól kijövünk egymással. Mösszi pedig jobban van. A lábszár fekéje gyógyulgat, hála mamán gyógynövényeinek és rendszeres mézes borogatásainak. Kedves főnök, igazi ember mint mindig. De te is mondjál mindent Párizsról, folytatta. Öltöztettél már filmsztárokat? Hogy boldogulsz abban a zajban és nyüsgésben, abban a hatalmas embertömegben? El sem tudom képzelni. Alien tágra szemmel hallgatta Mirey beszámolóját az alaksori szállásról, amelyben két másik varrónővel lakik, a munkába járásról a száguldó, csengető villamoson, meg a követelőző parizienekről, akik drága új ruhájukat mennek próbálni a szalomba. Mirei beletúrt az egyik táskába. Itt van. Ezeket a mintákat neked és mamánnak hoztam. Gondoltam, hát, ha szívesen készítetek belőle valamit. Min nagyon mód. Ív bedugta a fejét a lány szoba ajtaján. Nézd már, itt plegykálnak. Mesélt már a fiújáról. Ív vigyorgott. Élien elpirult. Nem a fiúm, csak egy barátom. Amúgy ö, több időt tölt veled horgászással, mint velem. Pont annyira te barátod is, mint az enyém. Ja, persze, vágott vissza ív. Ha te mondod, csak mi nem üldögélünk kéz a kézben, kettecskén a fűzfa alatt, egymás szemébe nézve. Nocsak, mondta Mirej, miközben sötét szemének nevetése rácáfolt hangja komolyságára. És megkérdezhetem, mi a neve? Matyő Duboszk. Vágta rá Nagy Nagyszerű horgász, mindig tudja, hol lapul a jó fogás. A vadászatról is mindent tud, és majdnem akkora gombaszakértő, mint Élien. Pár perc, és jön ő is velünk ebédelni. Na hát, kíváncsian várom a találkozást. Mirej elterelte öccse figyelmét a témáról. Átadott neki egy barna papírral borított és párgával átkötött kis csomagot. Év fütyörészve bontogatta a pakkot, melyből egy szarunyelő bicska került elő. Hű, milyen éles a pengéje! Fantasztikus! Köszönöm, Mirej! Most pedig Mirej felpattant és felnyalábolt egy csomó hasonló csomagot. Menjünk, hogy oda tudjam adni ezeket mamának és papának, és segítsünk megteríteni az asztalt az ebédhez amikor a mandulakrémes sütemény utolsó ízletes morzsáit is eltüntették a tányérjukról, Élien végignézett a konyhaasztal köré gyűlt családján. Aggódott, hogy ez az első étkezés a mulemben megpróbáltatás lesz Matyő számára, a fiú azonban semmi elét nem mutatta a szégyellősségnek, amikor válaszolgatott Gustávnak az azévi szőlőtermésre, vagy lizetnek a család tüljői házára vonatkozó kérdéseire. Éljen már beszélt szüleinek arról, hogy Mátyő édesanyja belehalt a vérveszteségbe, ami minden szülésznő rémálma, amikor életet adott kisebbik fiának, lüknek. Holnap vonatra szállok, hogy hazaérjek Latussanra. Olyankor mindig viszünk virágot anyám sírjára. Nem láttam apámat és öcsémet, mióta a szület elkezdődött, úgyhogy jó lesz végre hazamenni. A város melletti gazdaságban dolgoznak, főleg vágómarhával és takarmányozással foglalkoznak. Gustave végül letette a villáját, bár nehezen nyugodott bele, hogy kiürült a tányérja. – És hogy látod? Visszatérsz majd az állattartáshoz, ha a véget ér a sztázsod a Satödel a sapelnél? Mivel nem tudta mit feleljen, Matyő az asztal túloldalán ülő erre pillantott, és nabarnító arcát píröntötte el. – Nem tudom még. Apám akarta, hogy szerezzek tapasztalatot a szőlőtermesztésben, én pedig nagyon érdekesnek találom – meg aztán tetszik is ez a vidék, szóval lehet, hogy egy darabig maradok még Kortiniéknál. Hívtak is, úgyhogy holnap elmondom apámnak. Végtére is kaiak, nincs olyan messze tülőtől. Elhallgatott, mert hirtelen úgy érezte, talán túl sokat mondott. Éljen rámosolgott. Mivel a Martin gyerekek közül ő hasonlított leginkább Lizetre, örökölte az ő hajlamát a dolgok megérzésére, Rejtélyes képességét a felszín mögé látásra. olvasni tudott az emberek legbensőbb gondolatai és érzései között. Megértette, hogy Matyő, ha kimondatlanul is, arra célzott, hogy szeretné, ha a sorsuk összefonódna. A kölcsönös vonzalom első tétova rezdüléseiből most a barátságnál sokkal mélyebb valami virágzott ki, és napról napra szorosabban kötötte össze őket. Éljen felállt, hogy leszedje az asztalt, és amikor Matyő tányérjáért nyúlt, újja hegye egy röpke pillanatra hozzáért az övéhez, finoman, mint egy lepkeszárny cirógatása, egy szavak nélküli ígéret erejével. Matyő megy majd, hogy anya sírjára helyezze az emlékezés virágait, ahogy Mártinék is ellátogatnak a kiskújjaki temetőkertbe, hogy tiszteletüket tegyék elődehik előtt. Aztán, mikor elmúlik a latüsszán, és igazán kezdetét veszi a november, a férfi visszatér majd, hogy újra együtt lehessenek. Éljen és Mirej könyökükkel az istáló ajtónak támaszkodva figyelték a disznót. Orrát a vájúba dugva elégedetten szörcsögött, miután a krumplihéj közül néhány répadarabkát darabkát kotort elő. Élien egy bottal vakarta az állatfüle mögötti bőrt. Látod, már meg is bocsátott nekünk. Majd egy órájukba telt, mire megtalálták a malacot az erdőben, ahol élvezettel lakmározta a makkot, majd egy vödör csábító moslék segítségével rávették, hogy térjen vissza az ólba. Talán megsejtette, milyen sors vár rá, ha komolyan beköszönt a tél. Addig a napig azonban jól kell, hogy tartsák. Az óla valóságban egy kisebb fajta barlang volt a mészkőfalban, melyet a víz mélyített ki évezredek alatt. A szikla közvetlenül a malomház mögött tört a magasba meredek támfalat képezve, melynek tetején ott állt a satödö belvű. Ősrégi föld alatti patakok, melyek legtöbbje rég eltűnt, az egész környéken hálózatot váltak a porózus sziklákba, és ezek egyike láthatatlanul összekötötte a mulent a satőval. Möszi szerint a járat fontos összekötő kapocsként működött a középkorban, amikor a satő ostrom alatt állt. A megszálló hadsereg nem jött rá, hogy a kompt csapdába esett ősei hogyan maradtak életben, több hétig élelem és víz nélkül, és végül megumván a várakozást elvonultak. Az alagút évekig le volt zárva mindkét végén, bár Gusztáv eltávolította a disznóól végében lévő bejáratot eltorlaszoló köveket és törmeléket, és a járat néhány méternyi részén bort tartott. A természet adta spájzot a disznóvágás idején is használták, mivel a hűvös, száraz és sötét hely tökéletes feltételeket biztosított a sonkák és a sosiszanok érleléséhez, valamint a lizet készítette sok üvegnyi patét téli tárolásához. A járat nyílását egy hullámlemezekkel takart öreg ajtó rejtette, és lehetővé tette, hogy a barlang elülső része kényelmes otthont adjon a sertésnek, mely most puha szalma dőlt szundítani egyet. Mirej kivett a zsebéből egy marék makkot, és a vájúba dobta, amivel olyan zaj csapott, mintha jégeső kopogott volna, mire a malac kinyitotta a fél szemét. Nagyon hiányoznak az itthoni dolgok, jegyezte meg. De annak azért örülök, hogy nem leszek itt, amikor lejár az időd. A disznó röffentett egyet válaszul. Nehéz elképzelni téged Párizsban, Elegáns ruhákban és abban a pucos atelierben. Nem hinném, hogy tetszene nekem a városi élet. Mirej rámosolygott a hugára. A városi élet tényleg nem való mindenkinek. Az egyik segéd már össze is pakolt és hazament Normandiába. Utálta Párizt. Az is eltart egy darabig, még barátokra találott valaki. Furcsa, hogy ott, a rengeteg ember között sokkal magányosabb lehet valaki, mintha vidéken élne. De már összebarátkoztam néhány másik lányjal, és igazán élvezem a munkát. Még annak ellenére is, hogy egyes vevőknek lehetetlenség a kedvében járni. Egyszer eljöhetnél meglátogatni, megmutatnék neked mindent. Ma már nem örül, hogy annyira közel vagy Németországhoz. Mindenki aggódik, mióta a nácik bevonultak Cseszlovákiába. Ne aggódj! Párizs nem veszélyes. Nem el a várost, annyi menekült, ha nem így lenne. A legtöbb, amit tehetünk, hogy éljük tovább a mindennapi életünket. Eljöhetnétek, akár Mamannal együtt is. Megmutatom nektek a nevezetességeket. Az ejfeltorony lélegzetelállító, a templomok pedig óriásiak. Éljen a kiskápolnára gondolt, ahová másnap készültek, hogy latüsszen alkalmából virágokat helyezzenek felmenőik sírjára. Egyszerű fehérre meszelt falai között mindig biztonságban érezte magát. A templomkertben a krizantémok földillatot árasztottak, megnyugtatták az eltávozott lelkeket, hogy nem felették el őket, békében nyugodhatnak. Még ha véget is ért megint egy év, az ember emlékezhetett arra, hogy az évszakok változni fognak, és a tél végeztével jön a tavaszi újjászületés. Eszébe jutott Matyő, aki minden bizonyal már a vonaton ült. Alien szíve hevesebben vert, amikor a folyóparton együtt tüldögélve töltött órákra gondolt. A fiatalember mások jelenlétében általában csendes volt, de amikor kettesben voltak, feloldódott, és felfette a lány előtt reményeit és álmait. Élien elmosolyodott, amikor felidézte, hogyan csillogott a fiú sötét szeme, miközben a szőlőben végzett munkájáról és a borospincében tanultakról beszélt. De aztán emlékeztette magát arra, hogy Matyő az napi útja nem lehet könnyű a számára. Mekkora szomorúság lehet oda tenni a tusszánnapi napi virágokat édesanyja sírjára minden áldott évben a halála óta. Mintha csak olvasna él gondolataiban, mire így szólt. Matyő, jó fiú, örülök, hogy megismerhettem. Húga bólintott. Jó barátunk lett. Én úgy láttam, több is szeretne lenni, mint barát, ha rólad van szó mert tít felelte Mirej mosolyogva. Élien, miközben látványosan vakarta a malac hátát, most elpirult. Aztán ő is elmosolyodott. Én is kedvelem őt. Nagyon. Olyan érzés. Elakadt a szava. Milyen? Nogatta Mirej. Jó érzés. Úgy érzem, közös a jövőnk. Látom magunkat együtt. Ha így érzed, az tényleg jó. Mire egy gyöngéden megszorította húgakarját. Nagyon örülök neki. Lizett e pillanatban nyitotta ki a konyha és miután kicsit legeltette szemét, bizalmasan beszélgető lányain kiszólt nekik. Tudnátok, kérlek hozni majd egy kis tűzifát, ha bejöttök. Mindjárt kész a vacsora. Ebi 2017. Padlás szobám a malomházban, a rend és a béke szigete az építkezés káoszában. Legfelül kezdtük, és lefelé haladunk, magyarázta Tomasz. Építőbrigádjával világos, levegős szobát hoztak létre meszelt gerendákkal, és még egy fürdőszobát is bepaszíroztak a tetősík alá. Van benne egy oroszlán lábaskád, ahol kedvemre áztathatom magam, meg egy fatörölköző tartó, rajta szara két puha törölközője. Szára mindenáról ragaszkodott hozzá, hogy lehozzon néhány kiegészítőt a satóból. Egy viseltes, de gyönyörű óbuszon szőnyeget, egy virágtól fát és még kaptárakat ábrázoló vízfestményt, a kovácsolt vas ágytámla fölé pedig belógatott egy mutatós és praktikus baldahinos szúnyoghálót. Be tudom majd húzni magam körül, ha melegebbek lesznek az éjszakák és nyitva hagyom az ablakokat, hogy a folyó felől jövő hűvös fuvallat simogasson alvás közben. Amikor bejelentettem, hogy lelépek a joga elvonulásról, és helyette egész nyáron a vűben fogok lakni és dolgozni, Prou először nagyon ellenezte a döntésemet. Szere azonban áthívta, hogy nézze meg a szobámat, és láttam, hogy el volt ájulva tőle. Megígértem, hogy rendszeresen írok neki, beszámolok, hogyan boldogulok. És biztosítottam róla, hogy Szere és Tomasz nem rabszolgatartók, akik akaratom ellenére tartanak itt. Annak ellenére, hogy egy idegen országban, egy ismeretlen ház, ismeretlen szobájában voltam, már az első este otthon éreztem magam. A padlás szoba fehérre meszelt falai békét és nyugalmat árasztanak. Még akkor is, amikor a ház másik részében az építőmunkások zajos motoros gépeikkel törik meg a csendet a mészszínű padlódeszkák pedig enyhe méhviasz illatukkal álomba Van valami megnyugtató állandóság ebben a malomházban, ahogyan szilárdon áll a helyén a tovaszáguldó folyó mellett, mely tajtékot vetve zuhog alá a gát fölött. A hatalmas malomkerék már nem forog, noha Tomás szerint nem lenne nehéz újraindítani. Néhány évtizeddel ezelőtt még őröltek itt lisztet, mondta, Kérd meg, Szerát, mesélj el neked a család történetét, akik itt éltek. Most békés a vidék, de a háború éveiben náci megszállás alatt állt. A lakosság ma is hordozza azoknak az időknek a sérelmeit. A sedek talán valamelyest behegettek, de most is ott vannak, egész közel a felszínhez. Ezt halva körülnéztem. Elgyönyörködtem a vízbehajló fűzfaágakban, a koranyári napfényben sütkérező ódon épület együttes Bézs kőfalaiban és a habzó duzzasztógát alatt kiszélesedő folyóban, ahol ragyogó kék szitakötők repkedtek. Nehéz ezt a helyet másnak elképzelni, mint harmonikusnak. De hogy ott álltam, ingem ujján keresztül megtapintottam saját, hogy kidudorodó, takargatott hegeimet. Tisztában vagyok vele, mint bárki más, hogy az embernek néha be kell kukkantania a felszín alá, hogy felfedezze egy-egy hely titkos történetét, vagy egy-egy emberét. Szára is említett valamit, amikor átvittem a holmimat a malomházba, ami nem megy ki a fejemből. Amikor letettem a kis utazótáskámat, eltűnődtem. Vicces, nem? Hogy milyen különféle utakon kerülünk ide, annyi különféle helyről és háttérrel. Szára elmosolyodott. Tudod, Ebi, mindannyian cipeljük magunkkal a saját puttonyunkat. Talán ez a közös bennünk, emberekben. Talán ez köt össze bennünket. Ha jobban megismered ezt a helyet, látni fogod. A szeme sötét tó volt, végtelenül mély. Van itt a világnak ebben a sarkában valami, ami korszakokon át vonzotta ide az embereket. Nem csak turistákat és jogásokat, hanem zarándokokat, meg másokat is. A helyiek azt mondják, három ősi energiavonal, mágikus erővonal fut itt össze. Három folyó is találkozik itt. A ló, a gáron és a dordony. Az északfelől Santiago de Compostellaba vezető zarándokutak közül is keresztül megy itt három. Ki tudja? Nevezhetjük, aminek akarjuk. De lehet, hogy van itt valami, ami ide szólítja az embereket életüknek épp abban a szakaszában, amikor a legnagyobb szükségük van rá. pillantást vett rám. Minden esetre örülök, hogy útjaink akkor keresztezték egymást, amikor. Most a folyóparton állva újra megérintem a ruhám ujja alatt rejtőző sebeimet. És azt gondolom, én is. Alien 1939 A nagy péntek utáni nap volt az egyetlen alkalom, amikor a malom régi kenyérsütő kemencéjét begyújtották. Mindenkinél volt már otthon tűzhely, egyeseknél akár elektromos is. A Martin házban azonban nemzedékek óta hagyomány volt, hogy a húsvéti fonott kalácsot a malom eredeti fatüzeléses kemencéjében sütötték. Matyő gyakori látogató lett – minden szabad idejét töltötte. Az elmúlt hónapban gyakran lehetett őket látni, amint egymás mellett dolgoznak a folyóparti zöldséges kertben. Betakarították az utolsó téli terményeket, és előkészítették a talajt a tavaszivetéshez. A fiú ezen a húsvéti hétvégén is átment hozzájuk, hogy segítsen Ívnek és Güszávnak megrakni a tüzet, és felfűteni a forepát a sütéshez megfelelő hőfokra. Élien a konyhában dudorászva segítkezett lizetnek és Mirejnek, aki néhány napra ismét hazalátogatott. Meggyúrni a kalács tésztát, aztán ügyesen három veknit font belőle, melyet a tűzhely melletti melegben kelesztettek még egy darabig, mielőtt kivitték a kemencéhez. Éliennek mindig is a tavasz volt az egyik kedvenc időszaka. Az új élet az új kezdetek évszaka. Fent a satő fallal körülvett kertjében a méhek már minden nap előmerészkedtek, és boldogan a kaptárok fölött dúsan fodrozódó körtevirágok nektárját. Az előző héten egy nap mössziölő széket és festőszer számokat vitt a kertbe, és nekilátott egy tájképnek. Ez az időszak mindig olyan reménytelinek látszik. Szóltod a éliennek, aki zsenges leveleket szedett a gróf ebédjéhez, Noha mindketten tudták, arra az évre árnyékot vetnek a Franciaország keleti határain túlról érkező hírek. Mirai beszámolt róla, hogy Párizt előzöldötték a náci megszállás alá került Ausztriából és Csehszlovákiából érkezett menekültek. Éljen eltűnődött. Milyen lehet egy nap arra ébredni, hogy az ember hazáját betolakodó erő irányítja? Nem félsz, hogy úgy döntenek, Párizs lesz a következő célpontjuk? Tette fel újra a kérdés nővérének. Mirei határozottan megrázta a fejét, és még egyszer jól megdögönyözte a kalács tésztát. Nem merik megtenni. Gondoljátok csak el, micsoda ellencsapást váltanak ki. Franciaország és a szövetségesei nem néznék ölbetett kézzel, hogy a német hadsereg bevonul a határain. A párizsi lapokban minden nap azt olvassuk, milyen politikai és diplomáciai erőfeszítéseket tesznek, hogy ennek az őrületnek megállt parancsoljanak. Győzni fognak, hiszen senki nem akarja, hogy Európát megint háború sújtsa. A menekülteket viszont nagyon sajnálom, folytatta. Dolgozik most egy nálunk az ateliében, Lengyelországból jött. Eszternek hívják. Babát vár. Képzeljétek, mennyire kétségbe lehetett esve, ha az ő állapotában csupán néhány holmit magához véve elhagyta az otthonát. A férje a lengyel légierőnél szolgál. Sokat látni egész családokat, kisgyerekekkel is. Párizs zsúfolásig van velük mostanság. Azt beszélik, le is zárják majd a francia határokat, hogy ne tudjanak többen átjönni. Lizett előblítette a mosogatóban felhalmozódott edényeket, és megtörölte a kezét egy konyharuhában. ruhában. Azt mondom, jobb lenne, ha haza tudnál jönni, Mirej. Csak ami kicsit lecsendesednek a dolgok. Aggódunk miattad. Ne aggódj, mamán. Szerintem Párizs pont annyira biztonságos, mint Franciaország többi része. Szeretek az ateliében dolgozni. Nagyon értékes tapasztalatokat szerzek, miközben azokkal a csodáskotűrökkel foglalatoskodom. Itt nem lennének ilyen lehetőségeim, úgyhogy azt hiszem, egyelőre maradok ott. Ha megtörténik a legrosszabb, még mindig hazajöhetek. Az ajtóban most Matyő jelent meg. Alakja egy pillanatra leárnyékolta a napfényt. Gustáv azt mondja, készen áll a kemence, jelentette. Oda ment éljen mögé, és a válla fölött figyelte, mit csinál. A lány hátrafordult, és egy darabka édes tésztát tömött a fiú szájába, aztán arcon csókolta. Matyő átkarolta, és odahúzta magához. Aztán eszébe jutott, hol van, és zavartan pillantott éljen anyja felé. Lizet kedvesen rámosolygott a konyha túloldaláról, és így szólt. Már várjuk, hogy holnap találkozhassunk édesapáddal és az öcséddel, Matyő. Nagyszerű, hogy veled lehetnek húsvétkor, égtől pedig nagyon kedves, hogy mindannyiunkat meghívtak evédre. Matyő szokásos mosolyával felelt. Tudom, én is várom. Maga biztosabbá válva még egyszer éljen köré font a karját, és így folytatta. Csodálkoztak, hogy ebben az időszakban, amikor nem sok minden történik a borászatokban, mi dolgom lehet a borospincében, hogy nem tudok gyakrabban hazamenni. Mondtam nekik, hogy mecceni kell a szőlőt. Azzal vagyok így elfoglalva. De azt hiszem, kezdenek gyanút fogni. Mirej felnevetett. Szerintem túl vannak már a gyanakváson. Tő nincs olyan messze kujjaktól, hogy ne érjen el odáig a plegyka. Már biztos megkelt a tészta. Hogy másra terelje a figyelmet, éljen felemelte a muszlinkendő sarkát, mely az alattomos húzattól védte a tésztát. Szerintem tökéletes, mosolygott Lizett. Tessék, Mirály, vidd ezt, majd -e meg a másikat? Tegyük be a kemencébe. Húsvét vasárnap reggele volt. És az Isten tisztelet után Faluról falura kondultak meg a nagypéntek óta hallgató harangok, hogy örömmel adják hírül Krisztus feltámadását. Martinék vasárnapi ruhájukban ajándékokkal felszerelkezve indultak útnak a szomszédos San André commune található Sate de la Aranyló kalácsot és egy kosár tojást vittek, melyeket élien festett meg téli termésekkel teli kamrájából származó természetes színező anyagokkal, a sárgát hagymahéjból, a sötét rózsaszín céklából, az azurkéket pedig a vöröskáposzta leveléből nyerte. Már elég meleg volt, hogy odakint igyák meg az aperitívet. Kortiniék vendégszeretőek és barátságosak voltak, és különösen szívesen kínálták boraikat barátaiknak és szomszédaiknak. Egy asztalon, mely egy zöld leveleit bontogató diófa jókora ágai alatt állt, tálakon paté, olivabogyó és hónapos detek, meg egy nagy sor boros palack fogadta az érkezőket. Mátyő bemutatta a Martin családot apjának és öcsének, akik mindketten ugyanolyan csendesek voltak, amilyen Matyő volt eleinte. Később azonban, ahogy fogyott a bor, és egy igazán kedélyes társaság közepén találták magukat, felengedtek, és jóval beszédesebbek lettek. Lük Ívvel és Kortiniék fiával, Patrikkal beszélgetett és viccelődött, Monsieur Duboszk pedig élénk eszmecserét folytatott Gusztával és Monsieur Kortinivel a franciaországi gazdálkodás helyzetéről és a gépesítés előnyeiről a lovas szántással szemben. Mátyó és Élien egymás kezét fogták az asztal alatt, és figyelték, hogyan kovácsolódnak a kapcsolatok családjaik között. Végül mindannyian felálltak az asztaltól. Jól lakva az amatos bárány sült el, melyet jó pár üveg Korténi féle évjáratos finom vörös borral öblítettek le. – Mondja meg nekem! – fordult Mösszi Duboszk, Mösszi ő Korténihez. fog nevelni a nagyobbik fiamból. Jó érzéke van hozzá, és megbízható segítség a pincében meg a szőlőben is. Szívesen itt tartanám, ha van kedve maradni. – Jó tudni. – Hát te, Matyő? Inkább lennél szőlész, mint hogy visszagyere a marháinkhoz meg a gabona földekhez. Hát, nem tudom, papa. Tudom, hogy szükséged lesz rám nyáron az aratásnál, de nagyon szeretek itt lenni, szeretek a szőlőben dolgozni. Szeretem tanulni, hogyan kell bort készíteni. Elhallgatott, nem tudott tovább beszélni. Ilén finoman biztatóan megszorította a kezét az asztal terítő alatt. Mössziő Duboszk sűrű szemöldöke alól átható pillantást vetett a fiára, majd elmosolyodott. Ne aggódj, Manfisz, látom, jót tett neked ez a hely. Sokat tanulsz, és kezdesz felnőni. Hálás vagyok mindenkinek, aki a barátod lett. Közben sötét szemével jelezte, hogy ebbe élient is beleérti. Ha a korténi kész megtartani téged, akkor minden bizonyal találok valakit tülőben, aki segít majd nekem és lüknek aratáskor. Messie Korténi összecsapta a kezét. Kitűnő! Ezt egy üveg különlegességgel kell megünnepelnünk. Azt hiszem, van egy palack ármányek a pincében. Aznap este, amikor a lányok a padlás szobájukban feküdtek a malomban, és a területüket halkan kijelölő baglyokat hallgatták a sötétben, Mire is suttogni kezdett. Éljen, ébren vagy? Igen, jött a válasz a szoba túloldaláról. Jó kis húsvét volt, ugye? Csend. Az egyik legjobb. Örülök, hogy olyan boldogok vagytok mátyővel, Igazán nagyon jók vagytok együtt. Kedvesnek tűnik a családja, nem? Mi az, hogy... Lük átjön holnap Matyővel, és horgászni mennek ívvel. Már is jó barátok. És láttam, hogy Mösszél támogatólag viszonyul hozzád, bármilyen szavú is. Most már értem, kitől jön ez Matyőnél. Amikor elaludtak, a folyó csendjével teli, és az ablakon beszökő holdfényétől megvilágított szobában. Éljen arcán, elégedett mosoly bujkált. EBI 2017 Ő Karen, a jobb kezem. Sara a konyhában épp három műanyag vödörbe válogatja a porronyokat és törlőkendőket, de abba hagyja, hogy bemutasson egy talpra esetnek látszó nőnek, aki most jelent meg az ajtóban. Örülök, hogy megismerhetlek, Ebi. Karennek erős ausztrál akcentusa és széles mosolya van, és olyan határozott készfogása, hogy az ujjaim pár másodpercre lezsibbadnak tőle. Sara mesélt rólad. Mondta, hogy épp jókor bukkantál fel, hogy megments bennünket. Szerintem inkább fordítva történt. És milyen a kégli oda a folyónál? Nincs nagy por? Megrázom a fejem. Tökéletes a szoba. Olyan békés ott, legalábbis este. Amikor ma reggel eljöttem, Thomas épp akkor jelent meg egy betonkeverővel, úgyhogy valószínűleg ma nem lesz olyan békés napközben. Mindenképp jobb, ha itt vagy esküvő falván. Bólint aztán Szerához fordul. Mit tartogat számunkra a hétem? Szára rápillant az asztalon fekvő vaskos mappára. Mekedemék és Howardik. Egy egész csapat fog megszállni nálunk. Csütörtök délután érkeznek. A szombati esküvőn 120-al lesznek, felszolgálás és aperitív a szokásos időben. Parti szerviz és dekoratőr szombat reggelre van foglalva. A borok nem vannak a pincében, tehát ma délelőtt meg kell csinálni a szobákat. Ebi, te gyere velem, beavatlak a rejtelmekbe. Hát ez elég egyszerűnek tűnik, mondom bizakodva, és megragadom a vödrömet. Karen mosolyog, ő is megfogja a vödrét. Meglátod, Ebi, ha esküvőkről van szó, semmi sem olyan egyszerű. Satu Belvű egy régi hegyi erőt helyére épült, magyarázza Sera. Miközben betűrjük a lepedőket és felrázzuk a párnákat. Kitárjuk a zsalugátereket és ablakokat, hogy kiszellőztessük a szobákat, ahogy haladunk. A főépület két felső szintjén tizenkét szoba, a földszinten a konyha és a fogadóhelyiségek helyezkednek el, melyek különböző méretűek, a meghitt csendes szobácskától a nagy, elegáns hallig. A központi fogadóteremnek nagy francia ablakai vannak, melyek egy lila akáccal befuttatott kőburkalatú erkére néznek. A teraszon túl sétaút vezet a hatalmas rendezvény sátorhoz, melyet szerencsére sokkal szélbiztosabb módon szövekeltek le, mint az én sátramat, ahol az esküvőket tartják. A sátorral szemben kőből épült pajta áll, melynek közép gerendáján diszkó gömblóg, bonyolultnak látszó hangtechnikával van felszerelve a falon pedig felirat hirdeti. Party Central, ahogy Sara hívja. Tomasz megduplázza magát, ő egyben a helyi DJ is, Karen férje Didi pedig a pultos. Meséli szára. lehet, hogy alkalmanként megkérünk majd, hogy segíts a pultnál, ha nagyon nagy a tömeg. Megmutatja a fallal körülvet kertet is, ahol virágokat, zöldségeket és fűszernövényeket nevel, az úszómedencét, a kis házikót, ahol Tomasszal a nyári hónapokban laknak, amikor a főépület tele van esküvői vendégekkel, meg a pajta hátuljához toldott lakást, ahol a kertész parkőr él. jean marknak hívják. Az első évben több diák is dolgozott nálunk, de a legtöbben továbbáltak azóta. Jean-Marc viszont már két éve itt van velünk. Mindent meg tud csinálni. Thomas meg én sehol nem lennénk nélküle. Ez meg itt, folytatja Szará. A kápolna. A nyeregtetőn az öreg fakapu felett faragott kőkereszt emelkedik a magasba. A déli vakító fényből belépünk a békés csendbe, ahol mintha körülölelnének bennünket az egyszerű kőfalak. Ma már nincs használatban, de fel tudjuk ajánlani a lehetőséget, hogy a szertartást itt is meg lehet tartani, ha a mennyasszony és a vőlegény nem akarnak szabad téren esküdni. Előre a pacsorok között, Közben megállok, és az egyik oldalon elolvasok egy emléktáblát a falon. Charles Monfort, Comte Született 1877. november 18. Meghalt 1944. június 6. Ámor Vinci Tomnia. Ő volt a sató tulajdonosa a háború éveiben, mondja Szere. Bátor ember volt, nagy tiszteletnek örvendett errefelé. Mit jelent a szöveg? A dátumok alatti feliratra mutatok. A szeretet mindent legyőz, fordítja le Sarah. Nagyon helyén való mondat egy olyan kápolnában, ahol manapság kizárólag esküvői szertartásokat tartanak. Ez a hely tele van történelemmel, jegyzem meg, miközben kilépünk az udvarra, mely köré az épületek csoportosulnak. Bár csak tudnának beszélni a kövek. Szele bólogat. Könnyebben bírnád szólásra a köveket, mint hogy rávedd a környékbelieket, hogy meséljenek a történtekről. A háborús évek még mindig egészen közeliek sokuk számára, és csak egy generációval voltak előttük. Inkább nem is akarnak foglalkozni az emlékekkel, mert még mindig túl fájdalmasak. Talán bizonyos dolgokat jobb is hagyni gyógyulni, amíg később kíméletesen napvilágra lehet hozni őket. Eszembe jut Thomas megjegyzése előző este a náci megszállásról, és a felszín alatt még mindig meglévő sebekről. Beugrik, hogy azt mondta, Kérje meg Szerát, meséljen a családról, amely a malomban élt. Ismered ennek a helynek az akkori történetét? Nem tudom a ház teljes történetét, csak egy emberét a háborúból. Az illető a malomházban nevelkedett, és itt fendolgozott a satöban, a komdő évtizedeken keresztül magában tartotta, de aztán azt hiszem úgy érezte itt az ideje, hogy elmondja a történetét. Sarah szünetet tart, elgondolkodik. Kisimítja a dísztábla alatti kisoltárt hímzett terítőjét. Aztán azt mondja. Elien Martinnak hívták. Elien 1939 Elien a koronyári rajzás eredményeképpen három új kaptárral gyarapította a körülfalazott kertben virágzó kisméhészetet. A nyár előre haladtával üres kereteket helyezett a kaptárakba a fiasító rekeszek fölé, hogy helyet csináljon a szorgos dolgozócsapat gyűjtötte méznek. Így majd külön lehetőket választani, anélkül, hogy megzavarná a királynőket és heréket, melyek egyetlen feladata a kolónia folytonosságának biztosítása. Möszi komt, akinek jóval kevésbé kellett a botjára támaszkodni, miután lápszár fekéje begyógyult, biztonságos távolságból a kertkapun túlról figyelte, amint Élien füstölővel felszerelkezve, széles karimájú, fájtlas kalappal a fején, nyugodtan haladt kaptárról kaptárra. Módszeresen dolgozott. Előbb befújt egy kevés füstöt a méhekhez, hogy lecsillapítsa őket, aztán kiemelte a mézzel csordultig telt viaszos kereteket, finoman lesöpörte róluk a rajta maradt méheket, és óvatosan a mellette álló bádogvödrökbe rakta őket. A helyükre üres kereteket tett, majd gondosan újra lezárta a kaptárokat, hogy a méhek felkészülhessenek, és hamarosan munkába állhassanak az új feladat teljesítésére. A következő adag édes nektárból fel kell majd tölteniük az üres kereteket. A konyha is egyfajta nyüzsgő rá alakult. Francine is eljött segíteni, hiszen elő kellett készíteniük a méztermést a piaci árusításra. Ő tartotta a kereteket Éliennek, aki széles pengéjük késsel ment végig rajtuk, és lefejtette a hatszögletű mézsejteket fedő viaszréteget, hogy aztán azonnal csurogni kezdjen belőlük a ragacsos folyékony arany. Élien félretett egy keveset a lépes mézből, a komdő belvűnek a gyengéje volt ugyanis a reggeli pirított kalácsra kenve, majd a pergetődobjába illesztette a kereteket. Ekkor Madame Bois nagy nagylelkesen forgatni kezdte a kart, és kipergette a becsesnedűt a lép sejtjei közül, Francine pedig az alul lévő csapot kezelte, és kifőzött üvegekbe fogta fel a kifolyó mézet. Eközben Élien összeszedte a viaszdarabkákat, és a tűzhely közelében álló zömök vasüst bedobta őket, hogy a meleg hatására megolvadjanak. Ezt a lányok aztán átszűrték egy tiszta muszlinkendőn, és széles szájú üvegekbe öntötték. Mézes méh lengte be a konyhát, átjárta a bőrüket és a hajukat, végül az édesség a lényük mélyére hatolt. Madame Boa dudorászva tekerte a pergető fogantyúját, a lányok pedig nevetgéltek és csacsoktak munka közben, élettel töltve meg a satót. Azt hallottam, Stefani feltűnően sokat sétál mostanában a Satu a la Chappelle szőlőiben. Bökte ki Francine, még kicsavarta a vizes rongyot, melyel a ragacsot törölgette az üvegek nyakáról. Madame Boa gúnyosan felhorkant. – Ej, az a lány! Mindig vadászik! – No persze, nem ám nyúlra! – Jobban teszi, ha a más zsákmány után néz. Csak vesztegeti az idejét, ha a matyő düboszk után ácsingózik. Mindenki tudja, hogy a fiút csak Élien érdekli. Madame Boa határozott pillantást vetett abba az irányba, ahol Élien továbbra is az üstbe a viaszt. Talán beszélnie kellene apáddal, Élien, és hivatalossá tenni. Akkor esetleg ez a Stefani is megértené végre, mi a dörgés és békén hagyná. Élien mosolyogvarázta a fejét, és békésen kavarta az edény tartalmát. Francine azonban oldalba bökte. Mire fel ez a csillogó tekintet? Faggatta barátnőjét. Élien úgy tett, mint aki nagyon koncentrál az olvadó viasz kevergetésére, de elpiruló arca elárulta. Francine még egyszer megbökte. Szóval? nyaggatta tovább. Élien megtörölte a kezét a köténye szélébe, és vallatói felé fordult. Megvonta a vállát. Nem rejtette tovább véka alá az érzéseit. Szeme úgy ragyogott, mint nyári hajnalon az opálos ég. Szeretem őt, Francine, és azt hiszem, ő is szeret engem. Barátnője felkacagott, majd átkarolta és megölelte Elient. Hát ez a napnál is világosabb. Mindenki láthatja, akinek van egy csöppesze, hogy imád téged. Éljen arca, még élénkebb rózsaszín lett de ennek semmi köze nem volt az öntött vaskája közelségéhez. További viasz foszlányokat a kondérba. Hirtelen elkomolyodott, és megint Fráncénhoz fordult. Tudod, én nem aggódom amiatt, hogy Stefani vagy bárki más elveszítőlem tőlem Tudom, hogy együtt leszünk. Már beszéltünk róla. Csak meg kell várnunk, amíg befejezi a tanuló éveit, és el tud helyezkedni valahol borászként. Tudja, hogy a satődől a chappelben nem állandó az állása, ha csak monsieur kortíni és Patrick nem bővíti komolyabban a borászatot. pedig ezekben a bizonytalan időkben ez nem tűnik túl valószínűnek. Madame Bois fintorogva csóválta a fejét, és közben még harcosabban tekerte a fogantyút. Én azt mondom, meg kell állítani azokat a hataloméhes nácikat. Mösszi Őlökomt halára aggódja magát, hogy belerángatnak bennünket egy újabb háborúba, amit senki nem kíván. Egyre csak görnyed a rádió fölé egész álló nap hallgatja a reménytelen híreket. Nem szabad hagynunk, hogy azok a betolakodók félelemben tartsanak bennünket. – Egyetértek, nem vehetjük semmibe, amik körülöttünk folyik – kapcsolódott be Francine. – Azt hallottam, ezreket deportálnak. – a menekült helyzet pedig kezd válságossá válni Párizsban. Szembe kell szállni a támadókkal, nem csak várni, hogy majd elmennek. Különben azon kapjuk magunkat, hogy mi lettünk a következő célpontjuk. Te mit gondolsz, Élien? Szerintem meg kell fogadnunk, hogy hülyek leszünk önmagunkhoz. Nem számít, mi történik. Nem számít, mennyire rosszra fordulnak a dolgok. Nem szabad meghazudtolnunk magunkat. És azt hiszem, meg kell tennünk, amit csak tudunk, hogy megakadályozzuk a további vérontást. Még ha úgy tűnik is az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy imádkozunk. Imádkozunk, hogy térjenek észre. De mi van, ha csak úgy tudunk véget vetni a vérontásnak, hogy harcolunk, és közben még több vér vitatkozott Francine. Akkor harcolunk, amikor eljön az idő, felelte Élien, és szemében hirtelen szomorúság jelent meg. De az árnyi hamar elillant, mint ha csak egy felhő vonult volna át a nap előtt, s a lány tekintete kitisztult. Na szóval, folytatta élénken, adj csak ide a fedőket, készítsük el ezeket az üvegeket a piacozáshoz, különben jön a szombat, és még akkor is itt állunk majd, és olyasmiken aggódunk, amiket úgy sem tudunk megváltoztatni. EBI 2017 Ma délután kerül sor az esküvői fogadásra. Úgyhogy Szarával a körülfalazott kertben vagyunk, és virágokat vágunk a szobák és a nagy fogadótermek díszítéséhez, meg növényeket gyűjtünk be, amelyeket szára a vacsora ízesítéséhez fog felhasználni. Meséli, hogy míg a sátorban rendezett ünnepséghez külsős kateringcéget és hivatásos virágkötőket fogadnak, a napi étkeztetést és takarítást ő és a csapata végzik. Ő maga tájépítész volt, mielőtt Franciaországba költözött, mondja, és nyilvánvaló tehetsége mindenhol megmutatkozik körülöttünk. A kőfalak oltalma alatt hosszú ágyásokat alakított ki, tele kerti virágokkal, vörhenyes babarózsákkal és illatos rózsákkal, csillagalakú kék borzaskatákkal és habos jezsámenekkel, melyekkel telerakjuk a kosarainkat, aztán visszamegyünk a konyhába, és vagy vagyis zsibbásárokon összeszedett mutatós vázáiba és kancsóiba rendezzük őket, hogy még barátságosabbá tegye a vendégek éjeli szekrényét. Jean-Marc a kertész fűnyíró traktorjáról integet felénk, miközben áthajt a sátor melletti margarítás rétem. Ezen a füves úton jut majd el a menyasszony és a vőlegény a fehérvirágos mező szívébe, ahol lélegzetelállító esküvői fotókat lehet készíteni. A kápolna, a pajta és az úszómedence felé vezető ösvények mellé Szará és Zsámmárk levendula ágyásokat telepítettek, megszórva hosszú szárú fehér virágokkal. Gyertyavirágnak hívják, tudom meg Szarától, melyek úgy táncolnak a kék köt felett, mint a pillangók. Krémszínű futó futórózsa a kőfalakra, és az ablakok köré, és a forró, mozdulatlan déli levegőt átitatja, a lila akác mennyei illata. Milyen romantikus látvány, jegyzem meg, és elképzelem, hogy kiemelheti ez a háttér a szép menyasszonyokat és vőlegényeket a fotókon. Éles ellentétben áll a saját esküvői képemmel. Zek meg én az anyakönyvi hivatal lépcsőjére álltunk oda, és az anya kapott le minket a telefonjával. Félreérthetetlenül jelezte, hogy úgy gondolja, a fia többre is vihette volna, mint hogy egy pénztelen, anyátlan, apátlan pesztonkát vegyen el. Tisztán emlékszem a találkozásunk napjára. Zek ott töltötte az estét annál a családnál, akiknél dolgoztam Londonban, és maga biztosan masírozott be a konyhába tökéletesen vasalt ingében. Csak később jöttem rá, hogy tisztítóban mosadta, de újdonsült feleségétől elvárta, hogy ugyanolyan makulátlanul végezzel a feladatot, hitvesi kötelességeként. Én is spagettit próbáltam belediktálni a kis Freddybe, és a most megy be a vonat az alagútba játékhoz folyamodtam, hogy rávegyem egye meg, ami a Thomas a gőzmozdonyos tálkájában volt. A szósz egy része szürke pólómra fröcsögött. A fehér trikók viselésével babysitter karrierem első 24 óráját követően felhagytam. Még két családdal korábban. Hajam kuszán konyba fogva, sokkal inkább praktikus, mint esztétikai okokból. Zeg összeborzolta Freddy haját, gondosan kikerülve a spagetti szállat, amely valamiképpen ott kötött ki. Aztán felém nyújtotta a kezét. Zeg örülök, hogy megismerhetlek. Zsonglőrködve a tányérral és a villával, beletöröltem maszatos ujjaimat a farmerembe, majd kezet fogtam vele. Ebbi vagyok. Adadus. Első pillantásra kis hidegnek tűnő kék szemét hirtelen pajkosan összehúzta, én meg rádöbbentem, hogy tulajdonképpen lélegzetelállítóan jól néz ki. Ja, értem. Ebi Adadus. Érdekes a vezeték neved. Mosolygott. Én pedig zavaromban lejtettem a spagettistálkát. Freddy örömében ujjongva összecsapta pufók kezét, aztán megfogott egy ott maradt kihűlt darabot. És lepottyantotta, hogy maga is hozzájáruljon az általános felforduláshoz. Oké, mondta Ezek, hadd szedjem felén. Te meg foglalkozz ezzel a kis rossz csonttal, mielőtt mindent felforgat. Freddy anyukája, aki nem bizonyult éppen a kedvenc munkaadómnak, betipegett a törpetű sarkújában. Mi a fene folyik itt, Ebi? Mi ez a rendetlenség? csattant fel, aztán észrevette ezeket, aki négy szedegette a bolonyait a magas fényű kőlapokról. Rögtön megváltozott a hanghordozása. Ó, Freddy! Remélem nem volt rossz fiú. Ebi mindjárt felvisz, és szépen megfürdett. Véletlenül sem ment túl közel a kisfiához, nehogy a bolonyai szósz rácseppenjen halvány rózsaszín csinifarmerjére. Jaj, Zeg, ezt nem neked kellene csinálnod. Hadd adjak inkább egy italt. Hajd, Ebi majd elrendezi később! Ezek együttérző pillantást vetett rám. Freddy ragadós mancsával a nyakamba csimpaszkodott, és nagy nyálas bolonyai, is spagetti ízű pusit nyomott az orromra. Nagy erünk, Freddy béni mondtam nevetve nézzük, vannak-e ma este krokodilok a kádban! Miközben felfelé cipeltem kis védencemet, visszanéztem. Zek még mindig vizsgálódva követett a tekintetével. Akkor talán átfutott rajtam a gondolat, hogy az arcára eső fény miatt lehetett, abból a távolságból úgy tűnt, mintha a melegség ismét eltűnt volna a kék szempárból. Alien 1939 Éli valami dermet hitetlenkedés telepedett, miközben baktatott a sató felé szeptember első hétfő reggelén. Előző délután, egy aranyló vasárnap délután volt, ő és Matyő a folyóparton ülve nézték a vízfelett táncoló szitakötőket. Eljött a napnak az a pillanata, amikor a lenyugvó napsugarai pontosan olyan szögben érik a vízfelszínt, hogy visszaverődnek, mint a kacsáztatott kövek. A víz rövid ideig aranyfényben csillagott, mely visszatükröződött a fölé hajló fákra, és csodálatos módon aranytól csillámló kincses tárrá varázsolta a leveleiket. A pillanat olyan hirtelen múlt el, ahogyan érkezett. Megváltozott a fényszöge, a színek fakulni kezdtek, és a szürkület fájtlat vont a folyó fölé. Matyő felállt, és élient is felsegítette. A békét egyik pillanatról a másikra lerombolta a földúton faroló bicikli kerék és a pajta oldalára szóródó kavics zápor hangja. Ív ugrott le a kerékpárról, és olyan kapkodva támasztotta a falnak, hogy csörömpölve rögtön el is dőlt. A fiú meg se állt, hogy megigazítsa, csak szaladt a ház felé. Élien, Mátyő! kiáltotta, amikor meglátta a fűzfa mellett áldogáló párt. Kitört a háború! Hadban állunk Németországgal! Ív szavai hallatán, Élient kirázta a hideg, reszkedni kezdett, noha meleg volt az este. Olyan régóta reménykedett, hogy balsajtelmei alaptalannak bizonyulnak. Valójában azonban tudta, hogy el fog következni ez a pillanat, és súlyos szomorúság ereszkedett rá. Ösztönösen megragadta Matyő kezét. A fiú erős szorítása megnyugtatta, erőt sugárzott belé. Élient tudta, nyugodtnak kell maradnia. Le kell küzdenie a lelkében eluralkodó pánikot, hogy támogatni tudja a családját és a közösséget, bármi is jöjjön. Másnap a Satu Belvűben Madame Boa olyan feldult állapotban volt, hogy nem is egyszer, hanem kétszer is megégette mössziölőkom reggeli kalácsát. Éljen a kertben keresett menedéket. Ellenőrizte a méhkaptárakat és begyűjtötte a hozzávalókat az aznapi étkezésekhez. Tett a kosarába egy jó maroknyi verbén a levelet is, Tudván, hogy nyugtató hatása segíthet kisimítani Madame Bois zaklatott idegeit. Monsieur komt a nap nagy részében a könyvtárszobába húzódott és a rádióadást hallgatta. Éljen is elkapott egy-egy hírfoszlányt, amikor ételt vitt neki. Francia csapatokat vezényeltek a keleti frontra, hogy áthatolhatatlannak remélt védvonalat hozzanak létre a francia határokon. Nagy-Britannia is csatlakozott a szövetséges hatalmak tömbjéhez, és a harcokban rendelkezésére bocsátja tekintélyes tüzérségi erejét. A gróf megtett mindent, hogy vigasztalja. – Ne féljen, éljen! – mondta. – A hadseregünk hamar elkergeti őket, főleg így, hogy a szomszédaink is segítenek. És szerencsére a fiatal embere a mezőgazdaságban dolgozik, úgyhogy nem fogják behívni, hiszen fenn kell tartanunk a termelést, hogy etetni tudjuk az országot, amíg tart a háború. De a szavaiból erőltetett bizakodást lehetett kihallani, ami nem palástolhatta a rettegést, mely felvillant a szemében, miközben visszafordult, hogy meghallgassa a következő közleményt. Éliennek eleinte úgy tűnt, az ország lélegzet visszafojtva várja, mikor kezdődik ténylegesen a háború. Amikor elvette a kaptárakból az utolsó nyári mézet, a hegytetőn állva felnézett és a körülbástyázott kert felett végigpásztázta az eget, vajon észrevesze valahol ellenséges repülőgépeket. De minden békés volt, és lenna a völgyben, kuliak lakóit látta, amint mindennapi teendőiket végzik. Az ősz télbe fordult, és az élet ugyanúgy ment tovább, mint máskor. Mirej hazaérkezett karácsonyra, Élien pedig örült növére ott létének mely valamelyes betöltötte a matyaj után maradt űrt, aki egy hétre utazott apjához és öcséhez. A család a malomházban a szokásos karácsonyi vacsorára készült. Mirejtekerte a húsdarálót, éljen meg darabonként töltötte bele a házi sertés húst, aztán jól megfűszerezték a masszát, és a belőle formázott fogácsákat csipkevékony, lyukacsos fátyolhájba csavarták, hogy az ízletes körepinettet aztán frissen sütve kezdőfogásként tálalják. Lizett a kappant készítette elő a sütéshez, és a ház hamarosan megtelt a pirulóhús inciklandó incsiklandó illatával. – Kérlek, Mirej, gondold meg! – unszolt a lányát Lizett, miközben a tyúkok későbbi etetéséhez egy vödörbe kotorta a krumplihéjat. Aggódott, hogy idősebbik lánya továbbra is Párizsban dolgozik, most, hogy az ország hivatalosan hadban áll Németországgal. Mire azonban nem vette komolyan az aggájait. Őszintén mondom, Memo, pont úgy zajlik az élet, ahogy korábban. Tehetős vevőink továbbra is varratják maguknak a divatos ruhákat. A kávéházak és üzletek mind nyitva vannak, mintha mi sem történt volna. Droldögernek furcsa háborúnak csúfolják, mivel semmi nem történik. Talán a nácik rájönnek, hogy már így is elég messzire mentek, és meggondolják magukat. Ez a tél metszően hideg volt. Még Kuliak legidősebb lakói sem emlékeztek ennél hidegebbre. Egy január napon, amikor a folyó felszíne már kőkeményre fagyott, és a gát hófehér jégtáblává változott, Gustáv a színbe ment, hogy bemelegítse a teherautó motorját az induláshoz. Eljött az idő, hogy kivigye Mirejt az állomásra, mivel véget ért a karácsonyi szabadsága. Lizett alig tudta elviselni, hogy el kell engednie a lányát. Kérlek, Mirej, nagyon vigyázz magadra. Ne aggódj, mama, nem lesz semmi bajom. Tudod, hogy szeretem a munkámat, és egyébként is, mihez kezdenék itt, ha visszajönnék? Halára unnám magam, ha függönyöket kéne varnom meg, derekakat kiengednem. A húga felé fordult és megölelte. – Gondoskodj róluk, helyettem is! – suttogta. Éljen pedig bólintott. Miután Mirej elutazott, Élien felsétált a hegyre, hogy megnézze a kaptárakat. És mosolyogva látta, hogyan tartják melegen a méhek a királynőjüket. Köré csoportosulnak és szárnyuk rezegtetésével hőt termelnek. Miközben további adag cukrot helyezett a kaptárakba, hogy biztosítsa a töblet energiát, melyre a rovaroknak szükségük volt, hogy kitartsanak tavaszig, azt mondta magában. Talán az idő a háborút is befogyasztotta, nem csak a földet. Észak felé pillantott, és a katonákra gondolt, akik a Mezsinó alatt tartották, védelmezve Franciaországot egy esetleges német támadástól, és közben fagyos lábújjai égtek és viszkedtek velük való együttérzésében. EBI 2017 Szóval ez volt az első esküvőd itt az Isten háta mögött, állapítja meg Sarah. A rendezvény mindenki szerint sikeres volt, bár az egyik koszarús a menyasszony körüli nagy készülődésben túl sok ivott, majd a bevonulás során látványosan lebukfencezett a fő lépcsőn. Szerencsére ő volt az első a menyecske előtt álló nyoszoljó lányok sorában, így nem sodort magával senkit. Szintén nagy mázli, hogy olyan ellazult állapotban volt az eséskor, hogy néhány csúnya horzsolástól és a ruháján keletkezett szakadástól eltekintve nem szenvedett komolyabb sérülést. Karen és Sara betámogatták a könyvtárszobába, ahol stabil oldalfekvésbe helyezték egy kanapén, és vödröt raktak a feje közelébe, én pedig ott maradtam vele egy darabig, míg magához nem tért. Amikor meghallotta a pajta felől a buli hangjait, támolyogva elindult, hogy bekapcsolódjon a táncba. Persze csak miután megitattam vele egy nagy pohár vizet, és összedűztem a felhasadt ruháját, amennyire tudtam. Gyorsan váltottam pár szót Karennel, ő megszólt a férjének Didiének, aki a pultnál dolgozott, hogy az este hátralévő részében ne szolgáljanak ki neki több alkoholos italt. A lány másnap reggelinél nagy napszemüvegben jelent meg, de az esés láthatóan meg se neki. Szerával mossuk az ablakokat, melyek nyitva vannak, hogy a friss levegő kivigye a szobák nemrég távozott lakói után az ott maradt parfüm és arcvíz illatot. A langyos szellő a vegyi anyagok erősebb helyére a lila akác illatát hozza be, melynek kúszófürtyei a teraszt átívelő pergoláról csüngenek, ahol épp dolgozunk. Milyennek találod a munkát? kérdi Szere. Lepucolom az utolsó foltot az üvegtábláról, melyet tisztítok. Tetszik. Egyelőre nem hinném, hogy a nagy tömeggel szembe tudnék nézni, de jól el vagyok a háttér munkákkal, ha az megfelel neked és Karennek. Bólint. Kicsavarja a rongyát a mosószeres vízzel teli vödör felett. Ne aggódj, nem dobunk be azonnal a mély vízbe. Nem kell kapkodni. Úgy látom, elég gyorsan ragad rád minden, és nagyon nagy segítség nekünk, hogy itt vagy. Ha még áttörölnéd a tükröt meg a csempét a fürdőszobában, akkor én elkezdem a következő szobát. Próbálok minél gyorsabban végezni a feladattal, hogy beérjem Szerát, és megkérjem, beszéljem még éljen történetéről. A lányról, aki hozzám hasonlóan a malomházban lakott és a satóban dolgozott. Miközben takarítok, a tükörben meglátom magamat. Az arcom még mindig beesett, és a szemem alatti lila karikák még sötétebbnek látszanak az erős megvilágításban. De az arccsontomnál mintha megjelent volna valami kis szín, és a kulcsontom se állna ki olyan élesen, mint korábban. A friss tápláló ételekből álló rendszeres napi háromszori étkezés, melynek elkészítésében és felszolgálásában is részt veszek, jó tesz nekem amint lelkesen dörgölöm az üveget, hogy csillogjon-villogjon, Szará és Karen kicsattanó munka kedve ugyanis ragályos, feltűnik, hogy nított karom elkezdett megizmosodni. Erősnek érzem magam, és ez az új érzés tetszik nekem. Minden nap végén, amikor leszettük az asztalt vacsora után, lesétálok a malomházhoz, elüldögélek a fűzfa oltalmazó lomsátra alatt, és nézem, ahogy az elsötétült folyó csendesen tovasil. A teljes béke e pillanatai gyógyírként hatnak a lelkemre. Enyhítik testemben a feszültségeket, fejemben az aggodalmakat, melyeket évek óta mindenhová magammal vittem. Amikor este felmegyek a falépcsőn a padlás szobámba, izmaim a fizikai munka utáni kiadós fáradtságtól sajognak, és nem a krónikus stressz okozta éles fájdalom hasít beléjük. Aztán a szúnyogháló alatt, a halvány holdfényben fekve, rég nem tapasztalt, nyugodt és mély álomba merülök, melyben a folyó és a partmenti fákon beszélgető baglyok húhogása szegődik társamul. Az elmúlt egy hétben csupán egyszer ébredtem a sötétben levegőért kapkodva, mivel felriasztott az egyik rémálom, mely korábban minden éjszaka felbukkant. Amikor néhány másodpercig nem voltam tudatában, hol vagyok, még jobban pánikba estem. De aztán egy madár fuvolázó éneke magamhoz térített, emlékeztetve arra, hogy biztonságban vagyok a baldahin alatt. Túléltem még egy éjszakát, és mindjárt megvirrad. És vicces, de minél többet mesél Szára Éli erről, annál inkább érzem vigasztaló jelenlétét, mely megnyugtat, és vigyáz rám a padlás szobában. 1940. A nagy ijedelem után értetlenséget kiváltó droldöger, vagyis furcsa háború, folytatódott még akkor is, amikor a fagyos tél végre átadta helyét a tavasznak. Áprilisban a virágba boruló cseresznye és szilvafák bodros fehér felhőkre hasonlítottak, és a méhek újra körülöttük sűröktek farogtak, miközben családjaik a kaptárakban megkezdték szokásos éves gyarapodásukat. Alien gyönyörködve nézte, ahogy a visszatérő dolgozó méhek szárny csapkodásukkal eltáncolják társaiknak, merre találják a legfinomabb nektárt. Ha jobban figyelt, azt is észrevette, hogyan változik a táncuk, amikor a gyümölcsfák virágai havazáshoz hasonlóan hullani kezdenek, az akácok meg hófehér ruhát öltenek a májusi tavaszünnepre. Fontos időszak volt ez az év első gyűjtése szempontjából. Éljen néhány héten belül elveszi majd a tiszta mézzel teli lépeket, és kipergeti az édes termést, mely olyan világos és kristálytiszta, mint a pesgő. A mezőket elárasztó fű és margaréta fehér habja alatt szégyellős lila orchideák bújtak meg. A méhek azonban tudták, hogy ott vannak, és társaik előtt eljárták rejtjeles menüetjüket, melyel tudatták velük, hol találják a becses virágpor és nektár titkos készleteit. Matyőt lefoglalták a feladatai a borászatban. Fel kellett szántani a szőlőtőkék közeit, hogy kiszorítsák a gyomokat, felkötözni a rohamosan növekvő és ágaskodó hajtásokat a lugas rácsaira, hogy az idő előre haladtával képesek legyenek majd megtartani a súlyos fürtöket. De minden szabad percében a malomházba éljenhez. Május első napján, a munka ünnepén, egy csomag újságpapírba tekert vadönnőt messzel madársalátával állított be, melyet a szőlőben szedett, sőt, egy csokor gyönyvirágot is hozott. A virágok felét szótlanul átnyújtotta Lizetnek, a többit éljennek adta. Lizett az arcához emelte a csokrot, és beszívta édes illatát. – Ó, lemüge! – sohajtotta. – Köszönöm, Matyő, biztos szerencsét hoz. Csodálatos idő volt Odakin, úgyhogy Élien összerakott egy piknikkosarat, aztán a fiúval átvágtak a gáton, és tovább sétáltak egy kicsit a folyó túlpartján. Ott Matyó leterített egy pokrócot a szélén álló vadcseresznyefa árnyékába, és leheveredett Élien mellé, aki kipakolta az elemózsiát. A fiú megnyújtóztatta izmos testét, élvezte a ritkán adódó hétközepi szabadságot, és a leveleken átszűrődő kellemes napfényt punyorogva felnézett a lombokra és elmosolyodott. Jó gyümölcs termés lesz az idén. Felfelé mutatott, mire éljen is felpillantott a fürtökben csillogó zöld cseresznyére, mely itt-ott, ahol a nap érlelő sugarai rávetültek, már kezdett pirosodni. A lány bólintott, és oda nyújtott egy szelet házi készítésű patéval mekkent kenyeret. Kivételesen jó év lesz. A méhek nagyon szorgalmasan dolgoznak, azt hiszem be akarják pótolni a hosszú és kemény tél alatt elvesztegetett időt. Evés után Matyő a fatörzsének támasztotta a hátát, éljen pedig ledőlt a takaróra, és fejét a fiú párnához hasonlóan széles és kényelmes combjára hajtotta. Matyő leszakított egy fűszálat, és vastag ujjai ellenére meglepően ügyesen és pontosan fonogatni kezdte. – komt szerint – kezdte a lány – de a fiú finoman az ajkára nyomta az ujját, hogy félbeszakítsa. Kérlek, Élien, ma ne beszéljünk a háborúról, ma szünnap van, tudod. Tartsunk abban is szünetet. Élien rámosolygott, belenézett nagy barna szemébe, míg a fiú szája felfelé nem görbült, abban csak neki fenntartott túláradó mosolyba. A lánya fiú kezek köré fonta a ujjait, és csókot nyomott rá. Aztán Matyő fogta meg Élien kezét, és mosolyát komoly kifejezés váltotta fel. Élien, Fogott bele, de meg kellett állnia, hogy megköszörülje a torkát. A lány csendes várakozással nézett fel az arcába. Matyő folytatta. Emlékszel, beszéltünk már a közös jövőnkről, meg hogy nem igazán tudunk tervezgetni, míg ki nem tanulom a vinyerun szakmát, és nem találok állást hosszú távra valahol. Ez az eszement háború, amiről persze ma nem beszélünk, mindent olyan bizonytalanná tett. Egy pillanatra elvesztette a fonalat, de él rezzenéstelenül figyelt. Némán nézett fel rá tiszta szürke szemével, mely egyszerre bátorította és felizzaklatta a fiút. Azt akartam mondani, mert hogy tulajdonképpen sosem kérdeztem rá, legalábbis így perec nem? A lány mosolygott. És bátorítólag megint megcsókolta a kezét. Éljen, szeretnélek feleségül venni. A szavak hirtelen törtek fel belőle, és még a válaszra várt, szemöldök egy ötrelemmel teli ráncokba gyűrődött. Útő, felelte a lány nyugodtan. Ez igazán nagyszerű, hiszen én is szeretnék a feleséged lenni. A fiú vonásai erre kisimultak, és a mosoly jelent meg az arcán, mint amekkora a szíve volt. Fogta az összefont fűszálat, és gondosan rákötötte a markában szorongatott kacsó gyűrűs újjára. Ígérem, eljön majd a nap, amikor igazi gyűrűt húzok az ujjadra. Ez a fogadalom többet ér, mint bármilyen gyűrű, drága matyőm. Egész délután ott maradtak a folyópart távoleső részén, egy másik világban ahol csak ők ketten léteztek. Alig telt el tíz nap a folyómenti piknik után, és a Satu könyvtár szobájának rádiója pánik hangulatot keltő, vészjósló hangon tudósított arról, hogy a német hadsereg összehangolt támadásokat indított Hollandia, Luxemburg és Belgium ellen. A páncélos alakulatok a Luftwaffe légi támogatásával kérlelhetetlenül megindultak nyugatnak a francia határ felé. A Mezsinó vonal feltartóztatja őket, ne aggódjanak, biztosította a gróf élient és mademboát, miután tájékoztatta őket a napi hírekről. Újabban a konyhában fogyasztotta el a délutáni tizányát, hogy beszámolhasson nekik a legfrissebb fejleményekről. Belgiumban brit és francia csapatok állomásoznak. Jó pozícióban vagyunk, hogy vissza tudjuk fordítani möszi Hitler seregét. De június első hetében egy délután Mösszi komt, kompt komorarccal állított be a konyhába. Rossz hírek érkeztek ma, attól tartok. Hozzá se nyúlt a teához, mely ki is hűlt, mire elmondta, hogy a francia és brit csapatok Dunkirk partjainál csapdába estek, és elszánt harcot folytatva visszaszorultak a csatornához. A megmaradt francia osztagok viszont továbbra is tartják a Mezsino vonalat. Talán nincs még veszve minden de a remény végső szikrái is szerte foszlottak, amikor a német különleges alakulatok áttörték az utolsó védelmi vonalat. Június közepére a megszálló csapatok elérték Párizt. A háború a dagály hullámaihoz hasonlóan megállíthatatlan és konokerővel borította el Franciaországot, aminek eredményeképp mindenhol káosz és zűrzavar uralkodott el. Az elnök lemondott, kult szerepet játszó kormánytagok menekültek el, vezetés nélkül hagyva a francia hadsereg maradványait. A katonaság a zavar közepette is hősiesen folytatta a harcot, de a könyörtelenül hatékony német hadigépezet hamar felül kerekedett rajtuk. Matyő egy este átment a malomházba, és a vacsora asztal mellett tanácsot kért Gustávtól és Lizettől. Aggódom apám és az öcsém miatt. Nem hallottam felőlük mostanában. Tudom, hogy az öcsém minden áron be akar vonulni és harcolni, de apámnak szüksége volna rá a gazdaságban. Nem tudom, mit évől legyek. Lizett habozás nélkül vágta rá. Menj el hozzájuk, a családnál nincs fontosabb. Tudd meg, jól vannak-e, és hogy a fivéred mit forgat a fejében. Segítened kell apádnak. A helyzet jelenleg naponta változik. És jobb lenne, ha az öcséd maradna a fenekén, és figyelné, mi történik, mielőtt elrohan a háborúba. Hiszen apátoknak szüksége van rá. Gustave lassan bólintott. Igen, ez lenne a legjobb. A saját magad megnyugtatására is. Bizonyos, hogy megróla, jól vannak-e. Nincsenek olyan messze is, talán kortíniék is tudnának nélkülözni néhány napra. Matyő bólintott. Azt mondták, elmehetek. A kötözést már befejeztük, vagyis egyelőre nincs más teendő. Amíg kitart a jó idő, az szőlővel nem lesz gond. Csak hát felnézett a tányérjáról, és tekintete találkozott éljen nyugodt pillantásával. A lány rámosolygott. – Menj csak, Matyő, majd visszajössz, ha tudod, hogy mindenki jól van. Hangja nem árulta el, mennyire összeszorult a szíve Matyő távol létének gondolatára. De végtére is a dolgok pillanatnyilag kicsit nyugodtabbnak tűntek most, hogy Párizsban megkezdődtek a tárgyalások. Mindenki a fegyverszünetről beszélt, abban reménykedve, hogy az majd újra békét és stabilitást teremt az országban. Amondó vagyok, a fegyverszünet más szóval kapitulációt jelent. Dönnyögtem összi kompt épp aznap. Míg végig sétáltak Matyővel a folyóparton, leszállt a sötétség és a madárcsicsergést és tücsök cilipelést a békák brekegése váltotta fel. A pár sokáig áldogált együtt a fűzfa oltalma alatt. Nem akarlak itt hagyni, suttogta Mátyő, a lány kezeit az övébe fogva. Nem hagysz itt, felelte éljen. Itt tartalak magamnál, a szívemben. És nem tart sokáig. Minél előbb elindulsz, annál hamarabb visszaérsz. Add át szerető üdvözletemet édesapádnak és lüknek. Matyő szomorúan bólintott. Tudta, hogy a lánynak igaza van. Mégis valami kimondatlan szorongás hatotta át a levegőt körülöttük, mely homályosan gomolygott, mint a folyó felszíne felett ülő, változékony és becsapós köd, és attól fogva félelmetes fantomképeket teremtett az emberek fejében. Még egyszer megcsókolták egymást, aztán Matyő lassan elengedte élien kezét, és elindult vissza a szőlészedbe, hogy összepakoljon, és másnap kora reggel nekivágjon az útnak tülbe. Mire néhány nap múlva aláírták a fegyvernyugvási megállapodást, a francia hadsereg megtizedelődött. Több százezer katona veszett oda, és majdnem kétmillióan estek hadifogságba a át csordogáló hiányos híradások szerint. Péter Marsal felhatalmazást kapott, hogy új francia kormányt alakítson. A gróf megvetően a nácik bábjainak nevezte őket Visiben, mely az ország délkeleti, a nácik által meg nem szállt részét volt hivatott irányítani. A térképen pedig megrajzolták a választóvonalat, mely kijelölte a náci megszállás alatt álló területet. Lezárták a hidat! Rontott be Íva konyhába, miután előzőleg Lisztet szállított ki a helyi pékségeknek. Ki és melyik hidat zárta le Moffice? kérdezte Lizett, miközben letörölte az asztalt, ahol a vacsorát készítette. A németek! Kuliákban! Meghúzták a demarkációs vonalat, ami pont a folyóval esik egybe. A falu most már a megszállt területhez tartozik, ami azt jelenti, hogy mi is. A folyón túl viszont... Kifelé mutatott az ajtó, melyen az imént léped be, az már a visi kormány vezette meg nem szállt terület. Hallottatok már ilyen képtelenséget? Vissza kellett fordulnom, mert nem engedtek át a folyón, hogy befejezzem a kiszállítást a túlparton. Éljen, aki épp borsót fejtett egy edénybe, kövédermet. Lizeth riadt pillantást vetett rá, majd megpróbált valami megnyugtatót mondani, több meggyőződéssel, mint amit valójában érzett. Biztos nem zárják le hosszabb időre. Csak ideiglenes dolog lehet, míg nem létesítenek valami rendes ellenőrzőpontot. Végtére is emberek élnek és dolgoznak mindkét oldalon. Át kell, hogy tudjanak kelni. Ív megrázta a fejét. Ott volt a polgármester is. Kérdeztem, mi lesz most? Ő meg csak vonogatta a vállát, és annyit mondott, hogy minden megváltozott. A katonák leszették a Merinél lévő zászlót, és a szemünk láttára felhúzták a helyébe a sajátjukat. – Mondom, mamó, jelenleg egy horogkeresztlobok kuli a kellős közepén. – Tehát valamit biztos csinálnak majd. Lizett igyekezett higgattan és józanul beszélni, bár minden jel arra mutatott, hogy az életük egyik pillanatról a másikra a feje állt. – Mi lesz, ha majd át kell mennem, hogy segítkezzek, madem Blaise szülésénél a jövő hónapban – és hogy juttatjuk el a lisztet számfolyiba? Ekkor halk, reszkető hangon, éljen szólalt meg. És hogy fog visszajönni, Mátyő? Lizett szorosan magához ölelte a lányát. Ne félj, Mefi, megtalálja a módját. Addig meg legalább biztos lehetsz benne, hogy épségben van a meg nem szállt területen. Erre éljen zokogva mondta ki a következő kérdést melyet már annyiszor tettek fel magukban az elmúlt viharos napokban. – Mamó, és mi lesz Mirellyel? Mi lesz most Párizsban, hogy német kézbe került? A malomban található telefonkészülékről csak helyi hívásokat lehetett lebonyolítani, ezért Gusztáv elment a Szentfajlőgrántban -le levő lápos telefonfülkéjéhez, és órákat állt sorba, hogy megpróbálja felhívni az eteliért, ahol mire dolgozott de amikor végre kicsöngött a telefon a vonal másik végén, senki nem vette fel a kagylót. Kétségbe Kétségbeesetten várták, hogy eljusson hozzájuk valamilyen hír Mirejről, hogy jól van, reménykedtek, hogy talán kapcsolatba tud lépni velük. Az újságok bombatámadásokról számoltak be, és hogy tömegek hagyják el Párist a németek bevonulása után. A Martin család abban bízott, hogy Mirejnek sikerült feljutnia valamilyen közlekedési eszközre, és úton van hazafelé a malomház pillanatnyilag védelmet nyújtó paradicsoma felé. Türelmetlenül várták, hogy egy telefonhívás, valamely barátom vagy szomszédon keresztül eljuttatott levél vagy üzenet, vagy bármi más a tudomásukra hozza, hogy mire jól van. De miközben a hírt várták, a percek hosszú órákká, az órák pedig napokig tartó, kínzó örökké valósággá nyúltak. EBI 2017 Azon tűnődöm, mit érezhetett éljen az első napokban, amikor a háború komolyra fordult. Miután hónapokon át nem változott a helyzet, azt képzelhette, az élet ebben a mederben folyik majd tovább. A francia hadsereg pedig megvédi az ország határait. Talán miközben a feladatait végezte a satű konyhájában és a körülfalazott kertben, meg is nyugodott kissé. De az is lehet, hogy mi alatt tette a dolgát, nap-nap után csak hurcolta magában a feszültséget. Izmai megmerevedtek, kezelb ökölbeszorult a várakozásban. Leteszem a méretes szennyes zsákot, melyet ma egymagam rángattam fel a lépcsőn. Kellen korábban telefonált, hogy miközben bevásárolt a helyi élelmiszerboltban, megcsúszott valami kifolyt étolajon, elesett, és most a kórházban várja, hogy begipszeljék a csuklóját. Forgatom a fejem egyik oldalról a másikra, hogy csak a nyakam feszülésén. Az izomfájdalom mostanában a fizikai munka eredménye, de emlékszem azokra az időkre, amikor másokból sajogtak a tagjaim. A karom erejének visszanyerése érdekében gyógytornával töltött órákra, és a foglalkozásokra, amelyek ugyan segítettek a gyógyulás útjára lépnem, de nem szüntették meg merevségemet és fájdalmaimat. Sőt, már azelőtt is óvatosan tartottam magam. Megfeszített és görcsös vállal vártam Zeg soron következő dükítöréseit. A haragját könnyebben elviseltem, mint azt a hidegséget, amely olyan elkerülhetetlenül jött utána, ahogy az éjszaka követi a nappalt. Zeg rögtön azután, hogy hazaérkeztünk a nászútról, megváltozott. Vagy csak becsapom magam. És mindig is voltak pillanatai, amikor megvonta a szeretetét, mintha egy szőnyeget húzott volna ki a lábam alól, amikor úgy gondolta. Ha most visszagondolok, ráébredek, hogy mindig is voltak jelek. Csak éppen nem vettem őket észre. Egy nappal azután, hogy megismerkedtünk, oda telefonált a házba. – Haló, Ebi adadussal beszélek? – kérdezte. – Ezek House vagyok. A hangja magabiztos és kissé incselkedő volt. Akkor úgy értelmeztem, hogy amikor meghallotta a hangom, barátságosan, sőt, örömtelien beszélt. Most azonban rádöbbenek, hogy sokkal inkább a macska elégedettsége volt ez, amikor meglátja a zsákmányát és készül a vadászat nyújtotta élvezetre. Azt hittem, azért telefonál, hogy megköszönje a vendéglátóinak az előző esti vendéglátást. – Szia, Sajnos épp senki nincs itthon. Adjak át valami üzenetet? – Nem, köszönöm. Voltak épp veled akartam beszélni. Először zavarba jöttem. El sem tudtam képzelni, mit akarhat mondani, ha csak nem azt, hogy megadhatja-e a nevemet valami ismerősnek, akinek babysitter kell. De aztán kibökte. Azon gondolkodtam, elvihetnélek-e vacsorázni valamelyik este. Időnként csak elengednek, nem? Ja, de a hétfő esteim szabadok. Meg hétvégén is van valamennyi időm, bár általában nem az esték. Hallottam magam, amint idegességemben össze-vissza hebegek, úgyhogy leállítottam magam, és hagytam, hogy ő beszéljen. Na, az jó? Akkor a jövő hétfőhöz mit szólnál? Úgy tettem, mintha gondolkodnék. Éh, hogy is van? Az hányadika? Persze tökéletesen jól tudtam, hogy az égvilágon semmi dolgom aznap este, és más hétfő estéken se belátható időn belül. Általában a tévé előtt gubasztva töltöttem a szabadidőmet, a ház felső szintjén lévő szobámban, mely közvetlenül Freddy-é mellett volt, és le kellett vennem a hangot, hogy ne zavarjam. Ha megtudta volna, hogy ott vagyok, azt akarta volna, hogy én fürdessem és fektessem, és hurkás hével odahúzta volna az arcomat, hogy nyálas jó ét pusít nyomjon rá. Ö, azt hiszem, szabad vagyok jövő hétfőn. Nagyszerű. Akkor érted, megyek nyolcra. – Addig is szia! – Közzek. – Akkor hétfőn találkozunk. Igyekeztem fesztelennek tűnni, de abban a pillanatban, amikor elköszönt, felrohantam a lépcsőn, be a szobámba, kivágtam a szekrény ajtaját, és kétségbe esettem, próbáltam kitalálni, mit vegyek majd fel. Mire közeledett a hétfő este, a legújabb szűkszáró farmeremnél állapodtam meg, tunikával és rövid Jackivel, Remélve, hogy szerelésem egyfajta menő kifinomultságot csugal majd. Kimostam a hajamból a krumplipürét, pürét, Freddy aznapi ebédjéhez való lelkes közeledésének nyomát, és sokkal jobban figyeltem a hajszárításra meg a hajvasalásra, mint máskor. Erőfeszítéseim ellenére azonban továbbra is esetlennek és alulöltözöttnek éreztem magam, amikor kinyitotta a bmw ajtaját és betessékelt. De úgy tűnt, ő nem bánja, hogy fiatal vagyok és ideges. Azon az estén vacsora közben figyelmesen kérdezgetett, és átható kék szemével szinte felnyársalt. Eleinte úgy éreztem magam, mint egy fényszórótól megrettent nyuszi, de ahogy telt múlt az este, ő meg újra és újra teletöltötte a boros poharamat, kezdtem ellazulni, sőt, sőt kéreztem is a figyelme sugaraiban. Olyan érzés volt, amihez egyáltalán nem voltam hozzászokva. De tetszett! és még többet akartam belőle. Amikor búcsúzóul megcsókolt, gyengéd volt, és teljes. Finoman eltolt magától egy kicsit, és derűs, kék szemével végigmért. Kicsi Ebi, mondta, hogy te milyen tökéletes vagy. Csak hét szó. Ennyi kellett hozzá. Összetévesztettem valamivel a hálót, melyet körém szőtt. A biztonság ígéretének hittem. Tévesen szeretetnek gondoltam. Alien, 1940. Az egészben az a legrosszabb, hogy semmit nem lehet tudni, gondolta Élien, miközben kicsavarta a felmosót és beleállította a vödörbe. Mindannyian próbálták a dolgokat a megszokott mederben tartani, amennyire tudták. Élien épp most fejezte be a napi munkáját a satóban. Bezárta a frissen felmosott konyha ajtaját, és bandukolni kezdett lefelé a dombról, miközben az esti égen száguldozva köröztek felette a fecskék. A gróf elmondta nekik, hogy a tudósítások északi légi támadásokról adtak hírt, és kétes beszámolók szerint polgári áldozatok is voltak. Élien elképzelte, milyen érzés lenne, ha szárnyaló madarak helyett, halálos fegyvereket hordozó repülőgépeket látna odafenn? A rettenettől összeszorult a torka, szíve kalapálni kezdett. Mirej, kérlek, hol vagy? Gyere vissza hozzánk épségben! Kérlek, gyere haza! Hangosan mondta ki a szavakat, de ahogy felkapta őket az útmenti akászfák leveleit felkavaró enyheszellő, erőtlennek és hiába valónak hangzottak. Amikor odaért a malomhoz vezető elágazáshoz, egy útszéli kerítésoszlop tetejéről hirtelen felszállt egy varjú pár. Szárny csapkodásuk robajától és fülsértő dühött károgásoktól Elien iettében ugrott egyet. Végignézett az úton, vajon mi zavarhatta meg őket. Egy görnyedt, elgyötört alakván szorgott felé. Éljen először öregasszonynak hitte. De amint közelebb ért, az alak felemelte porlepte fejét, és Élien rádöbbent ki az. – Mirej! – kiáltotta a nővéréhez rohanva, épp mielőtt a lány összeroskat volna. – Fogd! – motyogta Mirej, és Élien kezébe nyomott egy rongyos batyut, majd eszméletlenül rogyott testvére lábához. A csomag, melyet Élien a kezében tartott, meglepően meleg és súlyos volt. Aztán alig hallható, szomjúságtól és éségtől legyengült, vékonyka csecsemő hangon nyöszörögni kezdett. Éljen Mirej ágyán ült a padlás szobában, nővére haját simogatva, aki elmesélte menekülését Párizsból és a városból kiözöllő ezrek társaságában az utakon töltött pokoli napjait. Sokan Lengyelországból, Cseszlovákiából, Ausztriából és Németországból vándoroltak el, tehát már egyszer elhagyták az otthonukat, most pedig újra menniük kellett. De voltak köztük párizsiak is, akik mihelyst megindult a városbombázása, és megérkeztek az ellenség előőrsei, veszélyeztetve látták a maguk és a gyerekeik életét. Meg olyanok, mint Mirei, akik egyszerűen úgy érezték, a családjukkal kell lenniük ezekben az időkben. Mirei atöliébeli munkatársnőjével, Eszterrel és Blanssal, Eszter kislányával indult útnak, aki akkor lett kilenc hónapos. Eszter az előző év tavaszán Lengyelországból érkezett egyedül és várandósan. A férjem úgy gondolta, nagyobb biztonságban leszek Párizsban, magyarázta az első munkanapján, varrását enyhén domborodó hasán tartva, és finom, gyors öltésekkel felvart egy felhajtást. Remélem ez jó hely lesz a babánknak. Miután a németek ősszel megszállták Lengyelországot, Eszter hírt kapott róla, hogy a férje megszökött, és Angliában csatlakozott a lengyel haderőhöz, hogy onnan folytassa a harcot. Azt írta a feleségének, maradjon a csecsemővel a biztonságos Párizsban, míg a háború befejeztével értük nem megy. De amikor Párizs elesett, Mirej arra biztatta Esztert, hogy tartson vele a malomházba. – Mehetünk együtt, a szüleim szívesen látnak majd benneteket. – De akkor Hershel nem fogja tudni, hol keressen bennünket – Ellenkezett Eszter, és olyan hevesen szorította magához Blánst, hogy a kicsi sírva fakadt. Jobb, ha nehezebben is, de megtalál benneteket élve, mintha egy lebombázott pincében a törmelék alatt kell utánatok kutatnia. Győzködte Mirej! Gyere, Eszter, hozd hol holmiát! Egy barátom autójával megyünk, majd valahogy bepréselődünk. Azonnal indulnunk kell. Amikor ideért a történetben, Mirej elsírta magát. Éljen átölelte, simogatta a haját. Ha nem unszolom, hogy jöjjön velem, talán még most is élne, zokogta Mirej. Éljen szeliden cirogatta tovább. Vagy megölte volna egy bomba Párizsban. Vagy ha életben marad, akkor Blánssal együtt összeterelik és kitoloncolják őket, amint megérkeznek a németek. Hallottuk a híreket. Az emberek eltűnnek a munkatáborokban, aztán sosem hallani róluk többet. Azok a táborok nem anyáknak valók. Nem okolhatod magad, messzőr. Amikor végül sikerült elcsendesednie, mire folytatta elbeszélését. Az egynapos autóút, amire számítottak, hamar hosszúra nyúló rémálommá változott. Az utak Párizstól délre zsúfolásig teltek a gyalogosan, kerékpáron vagy a holmiukkal megpakolt lovaskocsin lassan haladó menekülőkkel, akik elzárták az utat az autók elől, melyek türelmetlenül próbáltak tovább menni, pedig előrébb sem volt hely, csak még több ember. Az autó, melyben Mirej és Eszter utazott, sétatempóban araszolt előre. De örülhettek, hogy legalább védelmet nyújtott a körülöttük tolongó nyüzsgő tömegtől, meg a júniusi nap forróságától. Aztán kerülgetni kezdték az út közepén veszteglő járműveket, melyeket azért hagytak ott, mert elfogyott a benzinük, és sehol nem lehetett tankolni. Végül az ő benzintartájuk is elkerülhetetlenül kiürült, úgyhogy ki kellett szállniuk a kocsiból. Mirej barátja, a tulajdonos, azt mondta, visszasétál a pár kilométerre fekvő benzinkúthoz, hát a kap üzemanyagot. – Ti induljatok el, gyalog a kicsivel! Orleán nincs már messze! – ha odaértek, keressetek valami szobát éjszakára a főtéren, vannak ott kávéházak és fogadók. Amint menetképes a kocsi, utánatok megyek, és megkereslek benneteket. Így hát Mirei és Eszter blánst cipelve csatlakozott a lassan hömpölygő emberáradathoz, és folytatták rémisztő, gyötrelmes útjukat délnek. Találtatok valami szállást Orleánban? kérdezte Elien. Mirei megrázta a fejét. Esély sem volt rá. Minden tele volt. Az emberek eltorlaszolták a kapuikat, nehogy kifosszák őket, és elkergették a menekülőket a kertjükből, ahol ennivalót próbáltak kuberálni. Mintha sáskajárás söpört volna végig előttünk az egész vidéken. Úgy néztek ránk a helybeliek. Aznap éjjel egy sövény alatt aludtunk, a babát kettünk közé fektettük, hogy melegen tartsuk. Eszter próbálta szoptatni, de már apadóban volt a teje mert blánst már korábban elválasztotta, és szilárd étellel táplálta, úgyhogy a kislány azt hiányolta. Másnap reggel kikönyörögtünk egy kis kenyeret egy másik családtól, és vízbe áztattuk neki. De ezen kívül semmi ennivalónk nem volt. A sáskák már mindent kifosztottak. Anyuk Lizett egy tál csirkelevest hozott egy tálcán. A másik csípőjé meg blánst tartotta. A csecsemő már kevésbé tűnt éhesnek, miután kapott néhány korty kecsketejét és egy kis levest. Egyél, Mirej! parancsolt rálizett. Talpra kell állnod, hogy segíts gondoskodni erről a kis többségről, ugye, édesem! Rányomott egy pusit a kislány sötét lokniaira. Mirej evett néhány kanányi levest, elmajszolt egy-két falat kenyeret, aztán mondta tovább a történetet. Ismét beálltak az ilyett és elcsigázott menetbe és folytatták útjukat délnyugat irányba, gondolván, hogy jobb haladni kuliak áhított biztonsága felé, mint várakozni ott, ahol nincs étel és szállás, és abban reménykedni, hogy a barátjuk talán felbukkan az autóval. Egy ilyen helyzet megmutatja az emberek valódi arcát, fűzte hozzá Mirey, és ivott egy kis vizet az éjjeli szekrényén álló pohárból. Voltak, akik igazán együttérzően és nagy lelkűen viselkedtek, mint az a család, akik megosztották velünk a kenyerüket aznap reggel. Mások azonban önzőnek, irigynek és rossz indulatúnak bizonyultak. Persze megvoltak rémülve, mint mindenki más, és kétségbeesetten küzdöttek a túlélésért. Mirei úgy sejtette, valahol túr környékén járhattak, bár nem tudta számon tartani, mennyi utat tehettek meg, olyan lassan is követhetetlenül haladtak. Néha kevésbé forgalmas mellékutakat választottak, de eltévedtek, és végül sínek mellett jugadtak ki a főútra. Valaki szerint a bordói vasútvonalnál lehettünk, és abból tudtuk, hogy jó irányba tartunk, mesélte Mirei. Délben a tűző nap elől behúzódtak egy platánfa árnyékába, és leültek. Blanche már több mint egy órája sírt az éjségtől. Eszter ismét megpróbálkozott a szoptatással, de miután a baba hiába próbált tejet szívni anyja melléből, egyre dühösebb és csalódottabb lett. Eszter meggyötröltem Mirei kezébe adta blánst, és begombolta a blúzát. Próbált megnyugtatni. Megyek, körülnézek, hát ha tud valaki adni valami ennivalót. Eszter visszabotorkált az útra. Mirei pedig ringatni kezdte blánst, és énekelt neki. Ekkor éles, metszős hallatszott. Mirej ilyetten nézett fel, ki és miért adhat ki ilyen hangot. De a fülsiketítő zaj nem szűnt. Látta, amint a menekülők, mint valami lassított felvételen, hasonlóan zavartan nézegetnek ide-oda, és próbálnak rájönni, honnan jön a hang. Aztán egyesével az ég felé pillantottak. Akkor az futott át a fejemen, hogy olyanok, mint egy napraforgó mező, mondta Mirej, és nem tudta magában tartani az okogást. Aztán vett egy mély levegőt és folytatta. Egy repülő volt, egy német repülő. Az adta azt a rettenetes, sivító hangot zuhanó repülés közben. Aztán az zúgást valami sokkal szörnyűbb harsogta túl, a lezúduló golyózápor hangja és az úton tartózkodó emberek üvöltése, nyögése. Egy előttem álló nő a szemembe nézett, és látta, ahogy borzadva pillantok a ruháján terjedő vérfoltra. Csak amikor lenézett és maga is meglátta, akkor görnyedt kétrét és rogyott a lábam elé. Megfordultam, és háttal az útnak blánst a fa és a testem között tartottam. A pilóta kétszer jött még vissza, és mindannyiszor megismétlődött a zuhanó repülést kísérő iszonyatos sívítás, melyet a fegyverek ropogása követett. Levegőt se vettem, míg a repülőzaja el teljesen. Amikor pedig lélegezni kezdtem, a füst és a vérszagát éreztem. Mirej a történet utolsó részét sírás nélkül fejezte be, mert a látvány, mely akkor hátrafordulván elétárult, szörnyűségesebb volt annál, hogy egyszerűen csak megkönnyezze. Ahogy folytatta az elbeszélést, hangja keményé és monotonná vált. Átbotladoztam az embereken, akik néhány perccel azelőtt gyalogoltak el mellettem, meg megcsúsztam az utat borító vérükön. A legtöbbjük nem mozdult, de néhányan segélykérően nyújtották a kezüket. De tudtam, vannak ott mások, akik talán segíthetnek, nekem azonban Esztert kellett megkeresnem. Szólongatni kezdtem, szorosan magamhoz eleltem Blánst, ő mégis vigasztalhatatlanul sírt, mintha tudná, hogy oda lett az édesanyja. Aztán megláttam Eszter blúzának egy foszlányát, ugyanaz a blúz volt, amelyet a támadás előtti percekben gombolt be ami akkor már olyan régnek tűnt. De a fehér anyagot véráztatta át, az ő vére, mely a sebeiből folyt. Onnan, ahol a lövedékek a melkasát érték. Mirej elhallgatott. Képtelen volt tovább beszélni. De Lizetnek és Éliennek nem kellett több magyarázat. Leolvasták arcáról a sokk és a trauma jeleit. Máskor erős vonásai megnyúltak, a teljes tehetetlenség kifejezésévé mosódtak össze, sötét szeme mélyén fájdalom ült. Lizett, a közben álomba szenderült kislányt óvatosan odaadta Éliennek, És magához ölelte Mirejt. Nyugtatta, babusgatta lizett a lányát, és ő maga hullatta el a könnyeket, melyeket Mirej nem tudott elsírni. Ebi 2017 Malomházbeli padlás szobám ablakából látom, hogyan játszik a holtvény a fűzfa ágain, melyen a levelek, mintha a gát alatt felduzzasztott folyóba zuhogó ezüst köncseppek lennének. Becsukomos palettát. spalettát, bármivel letört róla a vas zárnyelv, nem záródik rendesen, és helyenként, ahol hiányoznak róla a csavarok, meg is lazult, úgyhogy beslisszolnak mellette az éjjeli lepkék meg a szúnyogok. Még jó, hogy ott lóg a védelmező baldahin az ágyon felett, és mélyen alhatok, miközben a túloldalán ott a szúnyogok, de bántani nem tudnak. Az ágyam melletti lámpából, Aranyfény körvetül az enyhe méh illatot lehelő padlódeszkákra. Hozzávegyül annak a levendulából és fehér rózsából kötött bokrétának az illata is, melyet ma magammal a satuból. jean marc kaptam, amikor hazafelé indultam. Szégyellős mosolyjal nyújtotta át. Gondoltam, talán egy kis virág felvidítaná a szobádat odalen, mondta a völgy felé bökve a fejével. Korábban volt már a malomházban, Tomásnak segített gipszkartonozni a leendő konyhában. Körülnézek a hálószobámban, és a helyiség egyik végében elképzelem az ágyában fekvő Mirejt, miközben Élien és lizet próbálnak lelket önteni belé. Miután a háború tényleges kitörését követően olyan súlyos megpróbáltatások közepette jutott haza Párizspól. Sarah elmesélte, hogy a megrázkódtatás hatására Mirej képtelenné vált a sírásra. Végül velem is ez történt. A házasságom elején ellenben rengeteget sírtam. Egy egész folyónyi könnyet elhullattam. Az első év után olyan mérehatóan kiismertem zek viselkedését, mint a londoni időjárást. Elnéztem a felhőket zeg dok negyedbeli loft lakásának egész falat betöltő hatalmas üvegfelületein keresztül. Sosem éreztem, hogy a mi lakásunk lenne, mindig az ő lakása maradt. Amint összesereglenek az elém táruló toronyházakon túl, a temze felett, és rohannak felénk nyugat felől, hajszára ugyanúgy, ahogy a kettőn közötti hangulat változását is érzékeltem, láttam gyülemlő, sötéten fenyegető viharfelhőként fölém tornyosuló dühét, mely először csak lappangott, aztán ki is tört. Mint első együtt töltött karácsonyunk alkalmával. Szerettem volna mindent nagyon jól csinálni. Fészekrakósdit játszani, amire mindig úgy vágytam. Összeállítottunk egy közös listát, hogy kinek akarunk üdvözlő lapot küldeni. Főleg Zeg barátai és családtagjai szerepeltek rajta, de én is hozzáírtam néhány barátomat és pár családot, amennél dolgoztam. Együtt választottuk ki a képes lapokat. Bár Zeg a nekem tetszőket vagy túl sziruposnak, vagy közönségesnek találta. Úgyhogy végül egy régi mesterek festette ízléses kollekciónál állapodtunk meg. Ott hagyott, hogy írjam meg őket, engem pedig hatalmas büszkeséggel töltött el, hogy mindegyik becsempésztem egy kis személyes üzenetet, és kettünk nevében írtam alá valamennyit. Minden egyes alkalom, amikor odakanyarítottam a nevünket, nyilvánosan megerősítette, hogy immár egy pár vagyunk. Ezek épp akkor jött vissza, amikor az utolsókat írtam, és belerakosgattam őket a szépen megcímzett borítékokba, melyeket másnap terveztem a postára vinni, hogy karácsonyra megérkezzenek a címzettekhez. Oda jött és átpillantott a vállam fölött. Szeretettel Ebi és Zek írtam le, majd hátrafordultam, hogy megcsókoljam. De az arca megmerevedett, és már akkoriban kezdtem rájönni, hogy ez a kifejezéstelenség valami sokkal rosszabbnak az előjele. Átnyúlt felettem, és emlékszem, önkéntelenül elhúzódtam, amikor a keze elindult lefelé. De aztán nem ért hozzám, csak hajolt, felemelte a lapot, melyet épp írtam, és összeráncolta a homlokát. Hányat csináltál meg így? kérdezte, és a haragtól már olyan hideg volt a hangja, mint a téli eső, mely patakokban csorgott az ablakon, mintha valami könyv folyam mosná össze a város fényeit. Hogyhogy hogy így, szek? Nem értelek. Hát így. Végighúzta az ujját a nevünkön, kissé szétmaszatolva a tintát, ahol még nem száradt meg egészen. Ebi és Zek! Ránéztem. Nem tudtam, ugratni akar-e, de akkor már remegett a dütől. Gyorsan az üveglapos dohányzó asztal alatti szőnyegre szegesztem a tekintetem, mintha szürke geometrikus mintájától védelmet remélhetnék. Felkapta a boríték halmazt, Feltépkedte őket, kirángatta belőlük az üdvözlőlapokat, aztán elolvasta, és a földre dobálta mindet, miközben azt fröcsögte. Ebi és Zek! Ebi és Zek! Aztán megragadta a karom, és felrántott a földről. Ezedbe ne jusson többet az enyém elé írni a neved, szizekte az arcomba, és vissza kellett fognom magam, nehogy törölgetni kezdjem magamról, amit rám köpött, mert tudtam, attól még idegesebb lesz. Kis hülye! Micsoda pénzkidobás! Most vehetünk egy rakás új lapot, és írhatod őket újra, csak ezúttal a helyes sorrendben tüntetve fel a nevünket. A és Z. Ez fel sem erült bennem. Azért írtam így a nevünket, mert jól hangzott. Persze gondolhattam volna. Kis hülye! Az eső kopogott az üvegen. A fények elmosódtak a felhőktől elsötétült égen. A karomon a blúzom ujja alatt keletkezett véraláfutás is olyan volt, mint a viharfelhők, lilás fekete. De végül is tudtam, hogy olyan beteges sárgára fog halványulni, mint a londoni napnyugta színei, és egy kis korrektor jól eltakarja majd. A sötét, haragos felhők elvonulnak, zegszeme pedig megint tiszta lesz, mint a kék nyári égbolt. Átöl el majd, és azt mondja szeret, és megint csak miattam volt dühös, de már megbocsátott, én meg próbálok megnyugodni, ökölbe szorult kezemet ellazítani, de folyton feszült vagyok, folyton készenlétben állok. Egyre jobban elszigetelődöm, bezáródom az óriási ablaküvegek mögé abban a rettenetesen kívánatos londoni lakásban, elvágva a kinti világtól. Élien, 1940. A felül középen határozott fekete orokkereszttel ellátott hirdetményt a kuliaki meri elé helyezték ki, és híre gyorsan terjedt egyik szomszédtól a másikig. Az új kormányzat elrendeli, hogy kuliak község lakói járuljanak a meri nyilvántartásba vétel és igazolvány kiadása céljából, mely igazolványt a lakosság köteles lesz mindig magánál tartani. Aki a továbbiakban nem tudja magát az előírt okmánnyal igazolni, azt a hatóság őrizetbe veszi, és akár deportálhatja is. Megrázó volt látni a polgármester a választott képviselőjük aláírását a felhívás alatt. Sokan zugolódtak amiatt, hogy ilyen készségesen engedett a megszállók követeléseinek, de akiknek volt lehetőségük rádiót hallgatni vagy újságot olvasni, Felvilágosították őket, hogy ez most a megszállt területeken mindenhol érvényben lévő hivatalos eljárásmód. Lett volna más választása? Lett volna bárkinek más választása? A Martin család másnap reggeli után érkezett a helyszíre, és beálltak a falu kis főterén át hosszan kígyózó sor végére. A helybeliek sokkal gyorsabb ütemben érkeztek, mint ahogyan a már nyilvántartásba vettek távoztak a meriből, úgyhogy a plász hamar megtelt. Normális esetben, ha ennyien összeverődtek egy piacra vagy fetre, ünnepre, vidám hangulat alakult ki, a teretszegélyező boltokból nevetés és lármás csevely hallatszott, s a zsivaj még a fenti teraszokról és zsalugáteres ablakokról is visszaverődött. Aznap azonban visszafogott és zavart volt a tömeg. Csak halkan szóltak egymáshoz, ha szóltak egyáltalán. Mormoltak valami üdvözlést, és folytott hangon kérdezgették egymástól, vajon mi lehet ez az egész. A megszállás nyomasztó légkört teremtett. A legtöbben lesütött szemmel álltak a sorban, hogy ne kelljen látniuk a zászlórúdon a francia trikolór helyén lobogó vörös-fehér-fekete zászlót, és pillantásuk ne találkozzon a német katonákéval, akik a bejárat két oldalán álltak válra vetett fegyverrel. Miközben lassan araszoltak előre, Élien meglátta, hogy nem sokkal előttük Stefani is ott áll a sorban. Amikor Stefani észrevette, Élien rámosolygott, de a lány csak egy kurta bólintással felelt. Élien ekkor megpillantotta a Francint is, aki épp kilépett a Meriből. Új igazolványát tartotta a kezében, és arccal olvasta a lépcső lefelé menet. Amikor elhaladt Élien mellett, még mindig az iratot tanulmányozta, Úgyhogy Éljen elkapta a ruhája ujját. Barátnője láttam francin arcán örömteli mosoly jelent meg. Melegen átölelte élient. Milyen oda bent? Tudakolta a halkan Élien. Furcsa, válaszolta csendesen fránszín. Sok fegyveres katona van bent. Ők irányítják a polgármestert, meg a titkárnőjét. Őrlapokat kell kitölteni, amelyen mindenféle kérdések vannak. Ki vagy, honnan jöttél, kik a szüleid és a nagyszüleid, mi a lakcímed, a születési dátumod, a vallásod, és aztán ezt kapott tőlük, megmutatta barátnőjének az okmányt. Ez mit jelent? Éljen a nagy J betűre mutatott, melyet rápecsételtek Francine papírjára. Először nem értettem, aztán észrevettem, hogy nem mindenkinek ütöttek rá betűjelet, Úgyhogy kifele jövet megkérdeztem a titkár asszonyt. Azt mondta, azt az utasítást kapták, hogy nyomjanak stemplit minden zsude, azaz zsidó igazolványára. De miért? Franci megrázta a fejét, és ugyanolyan halkan folytatta. Nem tudom pontosan, de hiszem, hogy jót jelent. Elhallgatott, és lizethez fordult, aki Blanche tartotta a kezében. Ő a baba akiről meséltél. Kom, eleminjon! Milyen édes! Közelebb lépett, megölelte az asszonyt, és Ilyen észrevette, hogy Franzink közben valamit Lizet fülébe súg. Aztán kicsit hangosabban, hogy a közelállók hallhasák felkiáltott. Milyen szomorú, Madame Martin, hogy a férje, kuzinja és a felesége odavesztek a bombázásokban, de milyen szerencse, hogy be tudták fogadni a kicsit! – Sehol nem lenne ilyen jó helye. – Biztos örülde a kuzin, ha tudná, a kislánya családtagok között van. Lizet bólintott, aztán ráébredt, mit kell válaszolnia. – Igen, valóban nagy szerencse, hogy a mi Mirejünk megtalált a blánst Párizsban, és elhozta hozzánk kuliakba. Képzelheted, milyen egy ilyen kisbabát befogadni a családba az én koromban. Gustave Némi döbbenettel hallgatta a beszélgetést, de Lizett teljesen rámosolygott. Biztosan megszokjuk majd, hogy megint szülők lettünk, ugye, Seri? Mert a család az család. Éliennek eltartott néhány pillanatig, hogy felfogja, miért mondta Francine mindezt. De aztán megértette, milyen jelentős dolgot tett a barátnője a családjukért és Blancheért. Körülöttük a sorban mindenki kedvesen mosolygott, támogatólag bólogatott, Stefani persze, aki szintén hallotta a párbeszédet, szúrós pillantást vetett a Lizet karjában alvó csöpségre, aztán szokásához híven rosszallóan ráncolta a szemöldökét. Francine még egyszer megölelte Élient, és indulni készült. Most, hogy a hidat lezárták, a polgármester engedélyezni fogja, hogy itt kuliakban legyen a piac, szánt foly helyett. A Mary elé kitűzött újabb hirdetményre mutatott. Akkor találkozunk szombaton, ahogy szoktunk, ugye? Készen vagy az újadag mézzel? Éljen szürke szeme megtelt szomorúsággal vegyes szeretettel. Erősen megszorította Francine kezét, és búcsút intett neki a hétvégéig. Amikor Lizet elmondta az hajszolt és kimerült polgármesternek, hogy a család minden papírja elpusztult a bombázások során, nem volt szükség hosszas győzködésre, hogy Blancs igazolványára a Martin vezeték nevet írják. A csecsemő születési anyakönyvi kivonatát, melyet Eszter a kapkodva összecsomagolt kis táskában magával vitt, amikor mirejjel elhagyták a várost, Gustav észrevétlenül kivette a nála lévő papírok közül, és overája zsebének mélyére sülyeztette. Amikor hazaértek a malomházba, Lizet gondosan kisimítgatta az okmányon keletkezett gyűrődéseket, négyrét hajtotta, és a konyhapolcon tartott súlyos gyógynövényes könyve lapjai közé rejtette. A következő szombat reggel, amikor Élien korán lement a konyhába, hogy összepakolja a dolgokat az új kuliaki helyszínen rendezett piacozáshoz, apja már a pajtában dolgozott. Hallott a fütyörészését, melyet fűrészelés majd kalapálás hangja követett. Amint Élien közelebb ért a résnyire nyitott ajtóhoz, lépte izajára odabent csend lett. Mit barkácsolsz, papa? Amikor látta, hogy csak Élien az, Gustav elmosolyodott. – Egy táblát készítek, mefi. Látva, milyen hatékony intézkedéseket hoz az új vezetés a lakosság védelme érdekében, eszembe jutott, hogy elmulasztottunk megtenni egy óvintézkedést. Nem figyelmeztettük az embereket, mennyire veszélyes a gát és a sodrás a folyónak ezen a pontján. Borzasztó lenne, ha valaki itt próbálna átkelni és életét veszteni. Élián felnevetett. – Vicces, ugye? – Gustáv arca azonban hirtelen elkomorult. – No, mefi, teljesen komolyan gondolom. Csak időkérdése, hogy a friccek rájöjjenek, nem sikerült lezárniuk minden átkelő helyet a meg nem szállt területek felé. Úgyhogy megpróbálom a miénket itt álcázni, hát ha szükség lesz még rá. – De papa, ha németek ide jönnek felmérni a terepet, csak rámennek a gátra és rájönnek, milyen egyszerűen át lehet jutni. Gustav ismét elmosolyodott. Nem láttad még a folyót, ugye, amikor az összes kapu zárva van? Éljen megrázta a fejét. Egyet mindig nyitva hagysz, és ott vagy kikerüli a malomkereket, vagy meghajtja. Úgy van, és ez tartja egyensúlyban a víz áramlását. De ha mindkét kaput lezárom, akkor a folyón érkező összes víznek ott kell áthaladnia a gát felett. Nem mindennapi látvány ilyenkor. A vízszint megemelkedik, és a gádból zuhatag lesz. Ha valaki át akarnak elni rajta, egy szempillantás alatt elragadná az ár. Éljen lassan bólintott. Kezdte kapiskálni apja tervét. Tudom, kisé őrült ötletnek tűnhet, amit csinálok, Gustav felemelte a táblát. De azt hiszem, ilyen őrült időkben, mint a mostani, ilyen őrült tervekre van szükség. Legalábbis meg kell próbálkoznom vele. A németek valószínűleg le fogják zárni az egész folyópartot, de ha azt a látszatot tudjuk kelteni, hogy ez a kis szakasz olyan veszélyes, hogy itt nincs szükség védelemre, akkor valakinek valamikor esetleg hasznára válhat. Fogta a pöröjt, a kihegyezett poznát és a táblát, melyen ezált: Vigyázat, veszélyes szakasz, életveszély. Segítesz tartani ezt nekem, még kirakom, aztán kiviszlek a piacra. Éljen az apjára mosolygott. Ha egyszer ez a kötelességünk mindenki biztonsága érdekében, csak természetes, papa. Mire éljen odaért mézes üvegekkel és méhviasszal telik kosarával, Franci már felállított egy kecskelábú asztalt a téren, jó messze a meri előtt lobogó horog keresztül. Le is takarta az asztalkát egy vidám kockás terítővel, és elkezdte kirakosgatni a lekváros és befőttes süvegeket piramis alakzatban. Más árusok is kipakoltak, de ez a kuliaki átmeneti piaca nyomába sem ért a folyi vásár nyüzsgésének és választékának. Egy német katona járkált körbe a téren, lezserül várra vetett puskával, és minden stanthoz oda ment nézelődni. Amikor a lányok asztalához ért, megállt. – Mi ez? – rámutatott a Francine kezében lévő üvegre. A lánynak meghűlt a vér az ereiben, aztán lesütött szemmel így felelt. Renklót befőtt, mösziő, egy bizonyos fajta zöld szilvából készült. Jó enni kenyerrel." A katona erősen törte a franciát. Felszimbólintott. Remegő kézzel adta oda a lekvárt közelebbi szemrevételezésre. Mennyi? A katona az asztalhoz támasztotta a fegyverét, és kihalászott a zsebéből néhány érmét. Köszönöm, kisasszony, szép napot! Élián pakolgatta tovább a saját portékáját. De közben halkan így szólt. Jól vagy, Francine? Sajnálom, butaság, hogy ilyen ideges lettem. De nem jó érzés így élni. A mindennapi életben nem kéne, hogy helyük legyen katonáknak és fegyvereknek. Mi folyik itt? Éljen felsóhajtott. Háború. És attól tartok, ez még csak a kezdet. Ő is feszült és zaklatott volt. Szerette volna azt mondani Francinnak, hogy ne aggódjon, nincs mitől félnie, minden rendben lesz. De nem tudta megnyugtatni a barátnőjét, mert ő maga is érezte, olyan világosan, mint az Odafen kisütő napsugarát, a Francinn feje felett lebegő fenyegetést. Gyerünk, jönnek az első vevők, tartsd ide az ernyőt, kérlek, mondta élénkem, miközben gyorsan átölelte Francint. Különben megolvad a méhviasz. A vásárló, aki célirányosan a lányok pultja felé tartott a téren át, a polgármester titkárnője volt. – Jó reggelt, Élien! Jó reggelt, Francine! Az a Meriben dolgozott, mióta csak az eszüket tudták, és mindenkit név szerint ismert a kominben. – Szeretnék még vinni a méh meg egy üveg konfitűr ómírt is. Leszámolta a pénzt az asztalra, és közben rámosolygott Élienre. – Hogy van a kislány? Nagyszerűen köszönöm. És a nővéred? Sokkal jobban van, szépen gyógyul a lába. Ez igaz volt. Bár él tudta, mire lelki sebeinek sokkal több idő kell majd a gyógyuláshoz. Örülök neki. Add át üdvözletemet a szüleidnek. Aztán csak úgy mellékesen hozzátette. Megemlíthetnéd nekik, hogy hétfőre terveznek egy szemlét a mulennél. Néha jó, ha az ember fel tud készülni előre, ha látogató érkezik. Aztán határozottan bólintott, berámolta a szerzeményeit egy hálós szatyorba, és folytatta az útját. Azon a hétfőn a pajta előtt megálló terepjáró hangját túlharsogta a gáton víztömeg tömegrobaja. Gusztáv és ív lisztes zsákokat pakoltak a teherautó hátuljába. Egy tiszt és egy tolmács mindketten egyenruhában szállt ki a kocsiból, aztán megálltak, hogy végigmérjék a terepet. Gustáv táblája úgy nézett ki, mint ami évek óta ott áll, ugyanis mirglivel finoman átdörzölték és összekenték egy kis sárral. A tiszt felvett egy követ és a gát teteje felé dobta. A folyó mohón elnyelte, s a kő a mélybe merült. A férfi felhúzta a szemöldökét és leíratott valamit a tolmáccsal a nála lévő jegyzettömbe. A tiszt csak ezt követően mutatta jelét, hogy tudomást vett Gustáv és Ív jelenlétéről. – Jó reggelt! – Herr Martin, a vízimalom tulajdonosát keresem. Túl kellett kiabálnia a folyó zúgását, hogy hallani lehessen, amit mond. Megtalálta, felelte Gustav, miközben feldobta az utolsó zsákot a teherautóra, aztán leporolta a kezéről a lisztet és behúzta a ponyvát. Esetleg bemehetnénk egy kicsit csendesebb helyre? kérdezte a tolmács illemtudóan, kevésbé nyers modorban, mint a tiszt. Elnézést mösszi hogy zavarjuk a munkában, de néhány ügyet el kell rendeznünk önnel. Gusztáv mutatta az utat, bevezette őket a konyhába, ahol a németek fogták magukat és leültek az asztalhoz, majd intette Gustávnak, hogy ő is tegyen úgy. Ív, aki követte őket, állva maradt, és karbatett kézzel az ajtófélfának dőlt. A tolmács a jegyzettömbjét nézegetve így szólt. Csak pár kérdés, mösszi Martin, ha szabad, Ön a családjával él itt, vagyis a feleségével, a két lányával és a fiával. Itt felpillantott Ívre. És egy csecsemővel, aki az elhúnyt unokatestvére lánya? Úgy van, felelte Gustav. A szüleit a maguk bombája ölte meg, betette közbe Ív, de apja pillantásától elnémult. A katona elengedte a füle mellett a megjegyzést és folytatta. És hány járművük van? Csak a teherautóm, amit odakint látott. – És kerékpár? – Egy. Mindannyian azt használjuk. A feleségem a helyi bába, úgyhogy időnként gyorsan kell eljutnia a páciensekhez. A férfi bólintott, fordította a tisztnek, és lejegyzett valamit az előtte fekvő papírra. – Arra használja a teherautóját, hogy a környékbeli pékeknek lisztet szállítson? – Igen, és át kellene jutnom a hidakon Kuliaknál és folynál hogy ott is folytatni tudjam a kiszállítást. A tész nyomatékosan megrázta a fejét, németül elhadart válasza csak úgy pattogott, mintha golyószóróból lőtte volna ki a szavakat. Az új kormányzat a továbbiakban nem ad erre engedélyt, közölte a tolmács. A meg nem szállt területnek el kell látnia magát élelmiszer tekintetében. Mostantól be kell szolgáltatnia a liszt egyharmadát abba a raktárba, amelyet most létesítünk a falu szélén. A Németországban dolgozók ellátására. A maradékot kiszállíthatja a megrendelőinek a folyó innenső partján, ahogy szokta. – És a feleségem? – kérdezte Gustáv nyugodtan. – Ő mit tegyen, ha szülés várható a túloldalon? A szabad zónában élő nők oldják meg maguk a szülést. A két katona megint tanácskozni kezdett. – Hozzájárulhatunk, hogy egészségügyi szükséghelyzetek esetén beléphessen a meg nem szállt területre – a másik oldalon húzódó hét kilométeres szakaszt sűrűn ellenőrizni fogjuk a járőreinkkel, és ha találunk valakit, akinek nincsenek rendben az iratai, azt visszaszolgáltatjuk az itteni hatóságoknak, akik ennek megfelelően járnak majd el. A feleségének meg kell jelennie a Meriben, hogy kiadjuk az engedélyét. Az ön számára is kibocsátunk egyet, miszerint vezetheti a teherautóját és végezheti a kiszállítást, mivel hozzájárul a háborús célokhoz. A járművet hivatalosan a közszolgálatába vesszük. Minden héten kap majd benzinutalványt, hogy teljesíthesse a kötelezettségeit. Most újra a német tiszt vette át a szót. Jeges szónoklatát Gusztáv nem értette ugyan, de tisztán kihallotta belőle a célzatos fenyegetést. A tolmás visszafogottabb hang nem át a szavait. Kérem, Mössziő Mártin! Emlékezz rá, hogy ön és a felesége e különleges engedmények folytán kiváltságos helyzetbe kerülnek. Jobban teszik, ha nem élnek vissza vele. Kérem, ne felejtsék el, hogy a készletek felhalmozása vagy bármilyen szabotás büntetendő cselekmény. Az olyan előnyök, amelyben önök részesülnek, felelősséggel járnak. Alapos megfigyelés alá helyezzük önöket, hogy lássuk, eleget tesznek-e feladataiknak. – Vous compre, a tiszt keményen, Félelmet keltve vágta Gustáv arcába a francia szavakat. Gustáv egykedvűen állta a tiszt, átható tekintetét. Nyugodt, kifejezéstelen arccal nézett vissza rá. – Nagyon is jól értem, möszi A tolmács papírra vetett még néhány megjegyzést. – Ön és a felesége kötelesek megjelenni a meriben, amint tudnak. A hivatalban várni fogják önöket. Azzal felálltak, Ív pedig félre hogy elengedje őket. Apa és fia figyelte, amint a katonák elhajtanak, és terepjárójuk kerekei kavicsokat és porfelhőt vernek fel az úton. Tekintetükkel követték a porfelhőt, és látták újra felszállni, amikor a dzsip lekanyarodott az útról, és felfelé vette az irányt a malom mögötti dombon. – A satú felé tartanak – állapította meg Ív. – Úgy néz ki. – bólintott – aztán elindult a teherautóhoz. – Gyerünk, folytassuk a kiszállítást, ahogy csak tőlünk telik. Kiengedte a ponyvát, és elkezdte lepakolni a zsákokat. – De mit csinálsz, papa? – tudakolta ív. Ha a németeknek kell adnunk az áru egyharmadát, jobb lesz, ha odafigyelünk, hogy az árut is annak rendje és módja szerint lecsökkentsük. – dörmögte Gustáv. – Gyere, segíts! Rejtsük el ezeket a disznóol mögötti alagútban. Alien épp a mély kaptárakat ellenőrizte, amikor hallotta, hogy a terepjáró megáll a sató előtt, és becsapódnak a kocsiajtók. A harci jármű és a katonák meghökkentő látványt nyújtottak ebben a békés környezetben, az épületek időtlen eleganciájú kőfaragványai között. Mösszi komt, aki bizonyára látta a könyvtárszoba ablakából, hogy közelednek, a lépcső tetején állt, és alig támaszkodott a botjára, hogy magasabbnak tűnjön. A katonák a maguk nyers módján sarkantyóikat összeütve üdvözölték. Miután ellentmondás nem tűrő hangon váltottak vele pár szót, bevonultak a házba a gróf után. Élien gyorsan helyre rakta a kereteket, melyeket most hozott az egyik kaptárba. Egy új rajnak, melyet a nyár elején gyűjtött be a körtefa ágairól, és útközben levéve kesztyűjét és széles karimájú hálós kalapját visszasietett a konyhába. Itt vannak. Látta őket? kérdezte lélegzet visszafolytva Madame Boától. A szakács nőbicszentett, rosszalóan összeszorította ajkait, és a feltétlenül szükségesnél jóval nagyobb lendülettel aprította tovább a hagymát. Láttam. És mit fogunk tenni? Madame Boa odafordult Évienhez. Az égvilágon semmit sem fogunk tenni, lányom. Hogy világos legyen. Bármi is jöjjön a legjobb, amit tehetünk, hogy túljussunk rajta, ha folytatunk mindent az eddigiek szerint. Teszek az új úgynevezett vezetőinkre, és csinálok tovább mindent úgy, ahogy eddig is. Mössziőr komt utasításait fogom ezután is teljesíteni, senki másét. 27 éve dolgozom nála, és még a német hadsereg is kevés ahhoz, hogy megtagadjam. Gyere! Odaadta Éli ennek a kést, amelyel dolgozott. Vágd össze a maradék zöldséget. Be kell tennem a kenyeremet a sütőbe, különben túl kell. A gróf épp akkor jelent meg az ajtóban. Ó, Madame Bois, kérem, lenne olyan jó, és készítene egy kanna kávét a látogatóinknak. Nekem pedig egy citronfüves tizánt. A könyvtárszobában vagyunk. A tálcát Élien vitte át, mert annak ellenére, hogy Madame Boák kategorikusan kijelentette semmi baja, úgy remegett a keze a visszafolytott dütől, miközben a tűzhelyre tette a kannát, hogy a víz szanaszét forró cseppek fröccsentek a tűzhely tetejére, és sistergő, sziszegő gőzgomolyak keletkezett felette. A férfiak elhallgattak, amikor alien belépett. Megvárták, míg kijönti a kávét és távozik, aztán folytatták a beszélgetést. Több mint egy óra múlva lehetett csak hallani, hogy a katonák elhagyják a házat. Újra becsapják a dzsip ajtóit, és újabb porfelhőt hagynak maguk után a levegőben. A gróf ügyel-bajjal félkézzel egyensúlyozott a tálcával, miközben belépett a konyhába. – Köszönöm, Madame Bois. Köszönöm, Élien. Nagyon jól esett ez a megnyugtató tizen. El kell rendeznünk itt néhány dolgot. Ezek a látogatók hamarosan, hosszú távó vendégeink lesznek a satú belvűben. Be fogják vártéjozni magukat, és minden bizonyjal további társaikat is a szobáinkba. Madame Bois zihálni kezdett. Lerogyott a legközelebbi székbe, és a konyharuhával legyezgette magát. Élien összeszedte a bátorságát, és megkérdezte. De mi lesz önnel, möszi Azt mondták, maradhatok a szobámban. De azt hiszem, sokkal megnyugtatóbb lenne, ha külön lennék tőlük. A maguk segítségével remélem át tudok költözni a kisházba. Szerintem ez lenne a legjobb megoldás ebben a kellemetlen helyzetben. És mi? Madame Bois még vadabbul legyezte magát. Mi hová menjünk? És magáról ki fog gondoskodni, möszi A gróf leült az asztalhoz az asszonyal szemközt, és intet éljennek, hogy ő is foglaljon helyet. Hölgyek! vágott bele mondandójába, és megköszörülte a torkát. Nem kell maguknak magyaráznom, hogy rendkívüli időket élünk. Nem kérek önöktől olyasmit, ami ellenükre van. Ha elkívánják hagyni a satöbelvűt, amíg ellenséges megszállás alatt áll, tökéletesen megértem, és a háború végén, ha átvészeljük, itt várja majd magukat a munkájuk, ha szeretnének visszatérni. Éljen arcán végig futott egy könycsepp. Némán letörölte. Madame Boa döbbenten nézett. A gróf ismét köhécselt. Ellenben felajánlok önöknek egy másik lehetőséget is. Nyugodtan szálljanak rá időt, és gondolják át alaposan. És megint hangsúlyozom – nem várok önöktől olyat, amit nem szívesen tesznek. De adódik számunkra egy lehetőség a satóban. Egy egyedülálló lehetőség. Ezek a németek elmondták, hogy rádióállomást szándékoznak itt létesíteni. Mivel dombtetőn vagyunk, idefen nagyszerűen lehet üzeneteket küldeni és fogadni. Figyelni tudjuk a lépéseiket, esetleg még a jelentéseiket is és épp emiatt talán segíthetnénk a honfitársainknak a betolakodók elleni küzdelemben. Van Londonban egy francia tábornok, aki többször is beszélt a rádióban az utóbbi hetekben. A neve De Gaulle. Először a fegyverszüneti egyezmény aláírása előtt hallottam, amikor reménykeltő üzenetet küldött mindannyiunknak ebben a nagy kilátástalanságban. Nyomtatásban is megjelent az újságban, azóta mindig magammal hordom emlékeztetőül. Előkotort egy összehajtogatott újságkivágást a zakója mezzsebéből, és olvasni kezdte. Franciaország elveszítette csatát, de nem veszítette el a háborút. Felszólítok minden franciát, bárhol legyenek, csatlakozzanak hozzám a cselekvésben, önfeláldozásban és reményben. Hazánk halálos veszélyben van. Harcoljunk valamennyien a megmentéséért. Biztos, hogy csak kávét a németekkel? Azzal a papírfecnival a zsebében? kérdezte hitetlenkedve Madame Boa. Valójában citromfűt, tehát talán ön is emlékszik. Egyébként igen. Tehát, ha hozzám hasonlóan maguk is megszívlelik Dögol tábornok felhívását, akkor arra kérem önöket, vegyék fontolóra, hogy itt maradjanak az állásukban. Tudom, utálatos feladatokkal járna, Mindenekelőtt előtt étkeztetni kellene a velünk egyfedél alatt lakó ellenséges katonákat. Ugyanakkor értékes betekintést nyernénk a terveikbe és tevékenységükbe, és talán olyan helyzetbe kerülnénk, hogy hozzájárulhatnánk szülőföldünk megmentéséhez és felszabadításához a német elnyomás alól. Madame Boa, éli erről a grófra pillantott, majd vissza. Nevetése váratlanul érte, és megdöbbentette a lányt. Ami azt illeti, elég meglepő titkos különítményt alkotnánk mi hárman. Már bocsásson meg, hogy ezt mondom, möszi Tette hozzá sietve, miután észbe kapott, hogyan beszél. A gróf mosolygott. És pont ezért lehetünk hatékonyak, kedves Madame Bois. Kigyanakodna ránk, ide fenn a satóban. A szakácsnő elgondolkodott és lassan bólintott. Nem kérem maguktól, hogy itt és most döntsenek, mondta möszi az életünk teljesen a feje tetejére állt ma reggel, úgyhogy gondolkodjanak el azon, amit mondtam. Mindazonáltal, ujját figyelmeztetően feltartotta, nekem feltett szándékom megtenni, amit tudok, bármi is jöjjön. Ezért azt kérem maguktól, hogy ne szóljanak róla másoknak, még a családjuknak sem. Veszélyes időket élünk, és a háború sokszor előre nem látható nyomást gyakorol azokra, akiket érint. Ha a németek rájönnek, hogy nem azért fogadom be őket ilyen nyájasan a házamba, mert meghajlok az ő új rendjük előtt, hanem pont az ellenkezője a helyzet, akkor nincsenek illúzióim afelől, hogy ez milyen következményeket fog maga után vonni. Madame Boa ledobta a konyharuhát. Nincs mit gondolkodnom, jelentette ki határozottan. Magának segítségre lesz szükségem összi ő. Csak most igazán, hogy tele lesz a ház németekkel. Én maradok. Éljen habozott. Eszébe jutottak madamból a korábbi szavai. Bármi is jöjjön, a legjobb, amit tehetünk, hogy túljussunk rajta, ha folytatunk mindent az eddigiek szerint. Lehetséges ez most, hogy német katonák fognak lakni a satűbölvűben? Hirtelen megjelent előtte mirej, amint felé vonszolja magát az úton, karjában a csecsemővel, aztán a gondolat, hogy mit tettek a németek bláns anyjával, és elszorult a torka. Matyőre gondolt, akiről már több mint két hete nem érkezett hír. Vajon ott vesztegel a nem megszállt területen, és nem tud eljutni hozzá? Vagy úgy döntött, hogy ott marad az apjával és az öcsével? Próbált-e kapcsolatba lépni vele, ahogy éljen is tette? Megkapta a lányleveleit, Hogy és mikor lehetnek újra együtt? A fiú utáni vágyódása borzasztó fájdalommal feszítette a melkosát. A veszteség érzésétől alig kapott levegőt. Olyan volt, mintha a szíve saját maga ellen fordulna. Hogyan történhetett ez meg? Hogy lehet, hogy valaki, valahol egy nap úgy döntött, hogy húz egy vonalat a térképen, amely így elválasztja őket? Ugyanez a vonal úgy vágott keresztül közösségeket és családokat, ketté szakítva Franciaországot, mint egy szike. Alien ekkor ráébredt, hogy természetesen nem lehetséges úgy élni tovább, ahogy eddig. A világ sem volt többé normális. Itt volt az idő, hogy megküzdjenek a fontos dolgokért. Együtt éltek az ellenséggel. Eljött hát az ellenállás ideje. Meg kell tennie, ami tőle EBI 2017 Az éjszaka levegője olyan sűrű és nehéz, mint egy takaró. A szúnyogháló alatt fekszem. Minden ablak és zsalugáter tárva abban a reményben, hogy így talán betéved valami halvány fuvallat. A domtető felől a pajtából tánzene bágyattal lüktető ritmusa szűrődik ki, majd halkul el, ahogy az utolsó esküvői parti a végéhez közeledik. Már kezdek hozzászokni a menetrendhez, bár minden rendezvény saját személyiséget ölt a Szará és Tomasz által meghatározott keretek között. Lassan az önbizalmam is visszatér. Amíg Karen törött csuklója gyógyulgatott, segítségképpen vállaltam némi plusz munkát, és a változatosság kedvéért a vendégsereg jelenlétében végzendő feladatok közül is elláttam néhányat. Bevallom, annyira izgultam előtte a gondolattól, hogy egy zsúfolt helyen kell majd lennem, hogy szinte belebetegedtem, de Zsámárk is ott volt segíteni. A bárpult mögött dolgozott. És jó volt látni biztató mosolyát, amikor elsiettem mellette, meg persze tudni, hogy Szere és Tomasz is ott vannak a közelben. Aztán meg a vendégek is mind olyan barátságosak voltak, és olyan remekül szórakoztak, hogy lehetetlen volt nem lazulni és élvezni a bulit velük együtt. A legtöbb esküvő boldog, azt hiszem. Nekem talán csak egyszerűen nem volt szerencsém. Ahogy forgolódom az ágyban a padlásszoba fullasztó sötétjében, eszembe jut, milyen döntéseket kellett meghoznia éliennek és családjának. Madame Boá azt mondta, az lenne a legjobb módszer, ha megpróbálnának ugyanúgy élni tovább, ahogy azelőtt, nem véve tudomást a háborúról. Szerintem ez szinte lehetetlen. Tudom, hogy voltak, akik együttműködtek a németekkel. Néhányan talán azért, mert hittek abban, amiért a németek harcoltak. A legtöbben azonban valószínűleg csak rettegtek, lehetetlen döntések elé kerültek, és önvédelemből lettek kollaboránsok. Mások azonban az ellenállást választották. Azon több rengek, amit Éli erről mesélt. Olyan nyilvánvalóan békeszerető, szelíd jellem volt, és édesanyjához Lizethhez hasonlóan az élet óvásában, új életek világra hozatalában hitt, meg az idősek és betegek, mint például Mösszi kompt segítésében. De hezitálás nélkül az ellenállást választotta, amikor lehetősége nyílt rá. Én szégyellem, hogy csak a végén tanúsítottam ellenállást. Évekig tartott, míg összeszedtem hozzá az erőt, mivel hamar belegabajottam Zeg befolyásolásból szőtt hálójába. Módszeresen lebontotta az önazonosságomat, ami már eleve nem volt túl erős. Folyóra néző üvegtáblás tornyomban könnyen elszigetelődtem. Egyszerűbb volt oda maradnom, mint kimenni, felfedezni az új környéket. Egyszerűbb volt mentségeket találni, hogy ne kelljen azzal a néhány barátommal találkoznunk, mint kibírni egy újabb bestét, amikor zeg durván és hidegen bánik velük, és érezni hangulatának enyhe változását, melyről tudhattam rosszat jelent számomra, ha hazaérünk. Egy idő után már csak az ő barátaival jártunk össze. Próbáltam néhányszor egyedül találkozni a barátaimmal, de amikor hazamentem, mindig kiderült, hogy Zek magában iszogatott egész este, és amikor ivott, a dolgok még rosszabbra fordultak rám nézve. A sors iróniája, hogy inkább elengedtem a barátaimat, akik pedig segíthettek volna kiszabadulnom a házasságomból, ha tudják, mi folyik. Beleestem Zek csapdájába, és lehetetlen volt kikeverednem belőle. Próbáltam győzködni magam, hogy azok az idők számítanak, amikor szerető és figyelmes, és hogy indul mai pusztán csak a közös életünk kékegén átvonuló felhők. Amúgy meg minden kapcsolatban vannak viták és zöggenők, nem igaz? De tényleg vannak? Nem tudtam. Nem volt senki, akitől megkérdezhettem volna, nem voltak barátaim, akikkel egyszerű lett volna tapasztalatokat cserélnem, hogy megpróbáljam megtudni, a normális emberek számára hol húzódnak a határok. Akkorra már tisztában voltam vele, hogy nem vagyok normális, ugyanis Zek rendszeresen tudtomra adta. Ha tudtam volna, hogy ilyen sérült vagy, sosem vettelek volna el. Jegyezte meg egyszer hidegen, amikor meglátta, hogy begubozva fekszem az ágyon és csendben sírok. Lehet, hogy anyámnak volt igaza de aztán meg ajándékokat hozott nekem, hát ha jobban leszek tőlük, vagy csak ezzel próbálta nyugtatni saját rossz lelki ismeretét. Vett nekem egy új drága telefont. A vacsora asztalnál rukkolt elő vele egy este, és amikor odaadta, örültem. De aztán kivette a kezemből, és ragaszkodott hozzá, hogy beállítsa nekem. – Nézd csak! – mondta a kijelzőt és a gombokat nyomkodva. – Ezt itt be tudod kapcsolni. Rábökött a tartózkodási megosztásai megosztásaikorra. És akkor tudom követni az én telefonomon, hogy pontosan hol vagy. Csak rá kell néznem, és láthatom, hol vagy, és mit csinálsz, amikor távol vagyunk egymástól napközben. Gondolom, hízelgőnek kellett volna éreznem, hogy folyamatosan ennyire közel akar lenni hozzám. Szavai jelenthettek volna akár jót is. De mi volt az oka, hogy mégis mindig valami másnak tűntek? Vett nekem ruhákat is amelyek egyáltalán nem illettek bele a megszokott stílusomba. Egyedileg varratott egyberuhákat, egyenes vonalú szoknyákat és sejemblúzokat. Drága mik voltak, melyekért hálásnak kellett volna lennem. Ehelyett inkább feszélyeztek, és olyan érzésem volt bennük, mintha nem is önmagam lennék. Hiányzott a farmerem, és a pestrál gyerkőceim maszatos ölelése. Úgyhogy egy este összeszedtem a bátorságom, és előhozakodtam azzal, mi lenne, ha keresnék megint valami munkát? Persze semmi esetre sem teljes időset, mert a lakás tisztán tartása, Zeknek magas elvárásai voltak, és a vacsora főzés minden nap sok időt elvett. Talán csak néhány órásat reggelente, egy segítségre szoruló, kimerült dolgozó anyánál. Zek szeme elsötétült, én pedig visszahúzódtam a kanapé párnái közé, és felkészültem a haragjára. Bármikor képes volt ezt tenni velem a pillantásával. Csak rám szegezte, és már moccani sem tudtam. Csak bámult rám pár pillanatig, és ez alatt nehéz volt olvasni az arc kifejezéséből. Elkaptam a tekintetem, igyekeztem megakadályozni, hogy rám vetülő figyelme megdermeszen, inkább elnéztem, amint egy fentelhúzó repülő villódzása tükröződik a város fényeiben. A karomra tette a kezét, én pedig ismét megrettentem. Jaj, Ebi! Sóhajtotta. Hangja halk és reményvesztett volt. Megpróbáltam mindent megadni neked, amit csak akartál. A legtöbb nő örülne, ha nem kéne dolgoznia. Ezért a lakásért mindenért, amink van, keményen megdolgoztam. És így köszönöd meg? Hogy mások gyerekeire akarsz vigyázni. És mi lesz az én szükségleteimmel? Hogy lesz nekünk gyerekünk? A vérem itt megfagyott a szavai hallatán. Szerettem volna saját gyereket, akár kettőt-hármat is, de a gondolat, hogy mennyire belebonyolódnék a gyerekekkel együtt, zeghálójába, hogy soha nem volna menekvés belőle, errém Kézen fogott. Tulajdonképpen elkezdhetnénk akár már ma este is. Arcára ismét gyengétségült, és aggodalom amiatt, hogy megpróbáltam elhúzódni, hogy küzdöttem ezüst hálófonalai ellen, melyek szövevényében fogva tartott. Dobd ki a tablettákat szerelmem, és bújjunk ágyba. A fürdőszobában kinyitottam a mosdó feletti tükrös szekrényt, és elővettem az ott tartott dobozát. Tudtam, hogy meg fogja nézni. Úgyhogy fogtam egy félig üres gyógyszeres levelet, és a mosdó alatti szemetesbe dobtam. A többi levelet azonban kivettem. Eldugtam az ingem ujjába, majd a hálószobában megvártam, mígzek, kimegy fogat mosni, aztán a gardróban egy régi kézitáska belső zsebébe rejtettem a pirulákat. Visszanézve talán, ez volt ellenállásom első megnyilvánulása. Végül is talán nem is kéne annyira szégyenkeznem magam miatt. Második rész Alien, 1940 Ahogy telt múlt a nyár, Alien megkönnyebbülve látta, hogy nővére ereje visszatérőben van. A malombeli élet szép lassan csodát tett Mirellyel. Az egyszerű, de tápláló házi koszt, a család szerető gondoskodása és a blanssal töltött játékos napok gyógyítani kezdték sebzett lelkét. A zsilip kapukat újra megnyitották, Úgyhogy a gát fölött átzóduló víz, fülsiketítő robaja a malomban zajló élet hátterébe húzódva ismét a szokásos, csendesebb hangra váltott. Augusztus végére Mirej szemébe visszatért az eleven csillogás, és amikor egy csodálatos vasárnap délután kacagása újra felcsendült, mint a várva várt, örömteli harangszó, Lizett és Élien egymásra mosolygott. Nézzétek ezt a kis rossz csontot! kiáltott fel Mirej, és Lizett kezébe a tablást. Képes volt elmászni egészen a vízig, ott pedig megpróbált saratenni. tenni. Teltőtől talpig csupa sár, Lizett sem tudta megállni nevetés nélkül, de te sem nézel ki jobban, Mirej. Micsoda úgykos csapat! Pont olyan koszos a kezed, mint az övé. Lizett a kötényes sarkával letörölte a maszatot Mirei arcáról. Mivel már úgy is összekente magát, gondoltam, akkor már csináljunk egy jó kis sársütit, vigyorgott Mirei meg megmosta a bláns kezét és arcát, aztán felvitte, hogy lecserélje a sáros ruháit. Mirály leült a konyhaasztalhoz és csak úgy lapozgatni kezdte az előző heti újságot. – Hogy bírja összi ülökömt? kérdezte Élientől. – Nem lehet könnyű neki, hogy a kis házban kell laknia, míg a satut elfoglalták a fricek." Jól megvan, bátor öreg úr. Élien nem ment bele a részletekbe. Mivel a gróf továbbra is hallgatásra kérte, még a családtagjai előtt is. Ilyen időkben veszélyes lehet, ha az ember tud valamiről, mondta a gróf. A családját akkor tudhatja biztonságban, ha nem avatja be őket az idefen folyó ügyekbe. Épp ezért maguknak sem akarom elmondani, hogy pontosan mit csinálok. Ha a németek tudomást szereznek valamiről, jobb, ha maguk Madame Boával nem tudnak részleteket. Éli ennek tulajdonképp úgy tűnt, mintha nem is zajlana a felforgató tevékenység a satóban. Néha úgy érezte, Mössiölő komt illúziókat ringat, ami akár érthető is lehetett a kora és az otthona rekvirálása miatt elszenvedett megrázkódtatások miatt. A gróf meglehetősen sok időt töltött a satúkönyvtár szobájában, melyet a németek szívesen átengedtek neki viszonzásképpen a vendéglátásért. Értkezni pedig a konyhába járt. A délután nagy részében a kisházban házban szunyókált, és miután a hölgyek megvacsoráztatták, gyakran korán visszavonult a hálószobájába, hogy még el tudjanak takarítani, és időben hazaérjenek, mielőtt kezdetét veszi a kiárási tilalom. Madame Boal nem akarta elhagyni a konyháját, mióta a ellepték a friccek, ahogy mondta. A gróf kérése szerint megfőzött ugyan a németeknek, de kelletlenül tette, Minél áldázabb csörömpölést rendezve az edényekkel. Mösi utasítására Élien mindent kikészített az ebédlőben, még mielőtt eljött a németek étkezési ideje. Azután pedig megvárta, míg távoznak, és csak utána szedte le az asztalt, úgy, hogy ritkán találkozott szembe velük. A tolmács Obelyntett Fárber kivételével, aki közvetítő szerepet töltött be, átadta a sátor belvűben elszállásolt tisztek kéréseit melyek valójában parancsok voltak. Elég kellemes ember volt, gondolta Élien, bár az egyen ruhája riasztotta. A kabátján lévő jelvényeket, a széttárt szárnyú ezüst sast és a horog kereszt éles geometriáját az uralkodás és üldözés kegyetlen jelképeinek látta. Egy péntek este, amikor Élien már a heti munka vége felé járt, és épp a konyhát mosta fel, döbbenten látta, hogy egy alak jelenik meg az ajtóban. Möszi komt volt az, aki ujját az ajkához szorítva egy lezárt borítékot adott át Eliennek. A lány zavartan nyúlt érte, aztán látta, hogy a levél a gróf jól felismerhető kézírásával az apjának volt címezve. Möszi Ölökomt intett, hogy rejtse a köténye zsebébe, majd biccentett és eltűnt a kisház felé vezető sötétösvényen. Élien utána nézett, és úgy tűnt neki, a gróf szándékosan húzódott az árnyékba, Elkerülve a kertet ittott megvilágító kósza fénysávokat, melyek a satú ablakait elsötétítő függönyök nem jól záródó szélei mentén szűrődtek ki. érvén átadta apjának a levelet. Gustáv csak bólintott, ki se csak zsebrevágta. Éljen pedig jobbnak látta nem firtatni a dolgot. A nővérének sem tett a levérről, mirei hangosan olvasni kezdett egy újsághírt. Párizs úgy szólván kiürült, ezért a város munkaadói visszahívják dolgozóikat. Mivel életbe lépett a fegyverszüneti megállapodás, mely szavatolja, hogy a Luftwaffe nem indít további bombatámadásokat, korlátozott ideig a munkavállalók visszajutását biztosító mentesítő vonatok indulnak Bordóból a fővárosba. Amikor Lizet korábban felment, hogy megmosdassa a a sársüt is remeklése után, Élien átvette anyja munkáját. Lizett egy hétre előre elkészítette a gyógyszereit, úgyhogy éljen az üvegdugós palackokból, gondosan átöntögette az eszenciális olajokat kisebb fiolákba, melyeket az anyja magával tudott vinni a vizitjeire. Most megállt egy pillanatra, és mireire pillantott. A felolvasott szavak ott lógtak a levegőben, összevegyülve a terhességi gyomorégésre való borsmenta és a fogzó csecsemők fájós ínyét gyógyító szegfűszegillatával. Visszamész? kérdezte. Mirej kinézett az ablakon, de Élien nem tudta, vajon a folyót és a fűszfát látja-e, vagy még mindig a szemeláttára lezajlott vérfürdő jelenik meg előtte. Mire lassacskán döntésre jutott és bólintott. Visszafordult Élien felé. Megerősödtem most arra. Tudom, hogy szükség van rám az ateliében, Annyi lány elment, amikor mi is eljöttünk Eszterrel. Ki tudja, ki megy még vissza. Ki tudja, ki maradt életben? Mamó nem fog örülni, mondta Alien, és visszafordult az előtte sorakozó üvegséghez. Mirei felsúhajtott. Tudom, de itt nem tudok mihez kezdeni magammal. Olyan szépen gondját viselitek Blansnak Mamóval, nem szorultak a segítségemre. Párizsban viszont szükség van rám. Egyik nap kaptam egy levelező levelezőlapot Mösszi direktőtől. Azt mondták neki, ha nem tudja folytatni a munkát, a németek átveszik tőle az üzletet, és a saját embereikkel működtetik tovább az áteléjét. Hát nem lenne jobb, ha az ő kezében maradhatna. Jó főnök volt. Próbált segíteni olyanoknak is, mint Eszter. Talán lennének más nők is, akiknek hozzá hasonló a menedéket és munkát adhatna. Talán én is segíthetnék ebben valahogy. Beszéd közben Mirej hangja erősebb lett. Szavai nem csendtek még ilyen meggyőződéssel, mióta hazatért a malomba. Ebben a pillanatban lépett belizett, karján a frissen fürdetett és átöltöztetett blánssal, aki illatozott a tárkony levendula és ment a keverékéből álló masszázsolajtól, melyet Lizett hasfájás ellen és nyugtató balzsamnak használt a kisbabáknál. Oda nyújtotta a kicsit Mirejnek, hogy rugóztassa a térdén. Ez esetben, mondta Lizett, aki mindent hallott, Bizonyítanod kell, hogy elég erős vagy a visszatéréshez, mefi. Mire arca felragyogott. Akkor elengedsz, mamó? Szeptember elején, feltéve, ha látom, hogy teljesen jól vagy. Lizet elsimított egy tincset mirei homlokából, és mélyen belenézett idősebbik lánya sötét szemébe. Ismerlek. Tudom, ha itt tartanálak, az nem segítené a lelke gyógyulását és újjáépülését. Párizsban viszont meg fogod találni a módját, efelől biztos vagyok. De emlékez rá, hogy mindig visszajöhetsz ide a malomba, ha úgy látod, megint el kell hagynod Párizt. Ez az otthonod. Mindig is az lesz. Mirej orcáján egy köncseb gördült végig. Arcát belefúrta bláns lokniai közé, melyek egészen hasonlóak voltak az övéihez. a haját simogatva tovább csitítgatta lányát. Már látom, kezdesz jobban lenni, szólt mosolyogva. Végre tudsz újra sírni. Hétfő reggel Élien szokás szerint a körülfalazott kert felé vette útját, hogy ellenőrizze a méhkaptárakat, és összeszedje Madam Boának a hozzávalókat az aznapi menühöz. A kaptárok felső keretei tele voltak nyári mézzel, tetejüket takaros méhviac réteg borította. Ezen a héten akarta elvenni az év utolsó gyűjtését, persze elegendő mennyiséget hagyva a méheknek a közelgő térre. Ha az idei is olyan zord lesz, mint a tavalyi, a méheknek nagyobb adagra lesz szükségük, különösen úgy, hogy a jegyrendszerben nem sok cukorhoz lehetett hozzájutni. Amikor Alien helyükre tette az átvizsgált kereteket, nyílt a kapu, és Mössi Jöllö lépett be rajta. – Bonjour, Mössi – Bonjour, Éljen, Hogy vannak ma a kis védencei? – Köszönöm, uram, virulnak. Az elmúlt tél után nagyon kimerültek a családok, de túlélték, és most arra teljesen visszanyerték az erejüket. A grófa botjára támaszkodva kissé előrehajolt, hogy megfigyelje a kaptár bejáratánál leszálló dolgozó méhet, mely buzgó járta táncát, hogy tudassa társaival hol találják a legbőségesebb nektár lelőhelyeket. Sosem tudok betelni azzal, ahogy ezt csinálják. Felegyenesedett és rámosolygott Éli erre. Mennyire okosak, ahogy közösségként együtt dolgoznak. Mindegyiküknek megvan a maga szerepe, melyel hozzájárul a kolónia gyarapodásához. Intet Éli ennek, hogy kövesse. És kicsit távolabb húzódott a kaptáraktól, hogy ne legyen a kirepülő méhek útjában, nehogy felingerelje őket. Mutassa, Mit termeszt ebben az ágyásban? Kérte el ilyent. A lány több időt töltött a kertben, mióta a kertész elment. Néhány hónappal a fegyverszünet megkötése előtt vonult be, és amennyire tudni lehetett, egyike volt annak a több ezer fogjulejtett francia katonának, akik németországi munkatáborba kerültek. Éljen mutogatni kezdte a késő nyári cukkini, bab és paradicsom termést. De úgy tűnt, a gróf figyelme máshol jár, a lány elhallgatott. A gróf továbbra is a gondosan megkapált ágyásokat mustrálta, mintha a termés érdekelné, de közben halkan így szólt. Alien. a dolgozó méhez hasonlóan kegyed is kész lenne segíteni a közösségnek? A gróf példáját követve a lány is a kert felé fordult, mintha a növényeket tanulmányozná. Milyen szűrmöszi természetesen, felelte csendesen. Nem szeretném veszélynek kitenni. Csupán annyit kérek, hogy mutasson be egyfajta táncot, melyel üzenetet küldünk valakinek. Azt sem kell tudnia, kinek és hova. Amikor szólok, csak felveszi ezt a fejkendőt, előszedett a zsebéből egy négybehajtott, tarkamintás piros sejem darabot, fogja a kosarát, és tesz egy kis sétát a kertfal körül. Fontos, hogy magán legyen a kendő, és hogy az óramutató járásával megegyező irányban haladjon. A tánc ezen elemei hordozzák az üzenetet. Meg tudná ezt tenni? Éljen a felé nyújtott fényes kendőre pillantott. Némán elvette, és a kötény zsebébe csúsztatta, majd csutokba kérdezte. De möszjő, ez a kendő túl finom egy magamfajta lánynak. Nagyon vékony sejem, és amilyen cirkalmas a mintája, nem fogják furcsának találni? Anyámé volt, válaszolta a gróf. Szeretném, ha gyakran hordaná. És ha valaki kíváncsiskodna, mondja azt, hogy a nővére hozta párisból. Ott hozzá lehet jutni a úri holmihoz, ezt mindenki el fogja hinni. Ha meg a vendégeink közül állítja meg valaki, annak azt mondja, hogy vadvirágokat keres, amelyeket édesanyjával a gyógyfőzetekhez használnak. Igenis, messzi ő, de honnan fogom tudni, hogy mikor kell kimennem sétálni? Délelőtt a könyvtárban leszek, szokás szerint. Úgy tudom, a vendégeink valami fontos eligazításra mennek ma a meribe, amelyen mindannyiuknak jelen kell lenniük. Amikor tiszta a levegő, kifogok menni a konyhába és megkérem Madame Boát, hogy készítsen nekem egy borsmenta tizánt. Akkor kell eljárnia a táncot, ahogy a méhei is teszik, hogy elküldje az üzenetet. Értem. A lány majdnem suttogott de Mössi Komt tisztán hallotta a hangját. Köszönöm, Élien. A gróf megint a zöldségágyásra mutatott, mint a beszélgetésük mindvégig arról folyt volna. Aztán visszabaktatott a satuba. Élien mélyen elmerült a gondolataiban, miközben összegyűjtötte Madame Boának a hozzávalókat, de a borsmentát szándékosan kihagyta. Azon a délelőttön ugyanúgy jöttek-mentek a német katonák a Sato belvűben, mint mindig. Egy motoros futár pöfögött fel az úton, és iratokat hozott a tábornoknak. Néhány katona masírozott el a konyha ablak előtt, akik a járőröket mentek felváltani a Kuliaki hídnál található ellenőrzőpontra, meg egy katonai teherautó állt meg a főbejáratnál. – Még kettő költözik ide! – jajgatott Madame Boá, Miközben Éliennel felhúztak még két ágyot az egyik fenti szobában. Lassan már egy tűt sem lehet leejteni, ha ez így megy tovább. A szomszédos szoba ajtaja kinyílt. Oda bentről egy rádió recsegése és német hangok hallatszottak. Ott működött a rádióállomás. És Élien hirtelen ráeszmélt, hogy épp a könyvtár felett helyezkedik el, ahol a gróf annyi időt töltött akkoriban. Oberloyntent Farber bekopogott a nyitott ajtón. – Medám, nem szükséges sietniük ezzel. Az újak azt az utasítást kapták, hogy egyelőre hagyják a táskáikat a folyosón, mivel most más dolgokkal kell foglalkozni. Elég a délutára készítik el a szobát. Ma ebédet sem kell felszolgálniuk. Máshol fogunk étkezni. – Oui, monsieur, mondta Madame Bois. De amikor a katona léptei távolodtak, tovább morgott. Először nem szólnak az újak érkezéséről, aztán meggondolják magukat az ebéddel kapcsolatban. Hogy vezesse én ilyen körülmények között a konyhát? Vasáskodó népség! Élián begyömöszölt egy vánkost a húzatba, és közben látta, amint a katonák sorban másznak befelé a teherautóba, majd Oberloyntant Farber odaáll a főbejárathoz a terepjáróval, hogy a tábornok be tudjon szállni. Amikor az Oberloyntant elhajtott, felpillantott, és észrevette az ott álló Élient. Elmosolyodott, és alig láthatóan, elismerően bitszentett egyet, majd a teherautó után ő is ráfordult a városba vezető meredek útra. Amikor a porfelhő elült utánuk, a satú elcsendesedett. Élien lesietett, hogy segítse Madame Boának a konyhában, és nekilátott egy adag zöldbab megtisztításának, Pár perc múlva már hallotta is a gróf közelettét jelző lassú lépteket és a sétapálca kopogását. Belépvén a konyhába, Mössi komt elmosolyodott, amikor meglátta a békésen otthonos jelenetet. – Madame Boá, lenne olyan kedves elkészíteni a délelőtti tizánomat? – Azt hiszem, ma borsmentát szeretnék. – Oui, monsieur! – feltette a kannát a tűzhelyre. – "Élien, hol van a borsmenta? – Reggel kértelek, hogy hozzál. Elfelejtettem volna? Ó, sajnálom, madám, kimegyek érte? Azzal fogta az ajtó mellett álló kosarát, és kilépett a szabadba. Amikor madám Boa már nem láthatta, letette a kosarat, és köténye zsebéből elővette a kendőt. Az egyik legszebb dolog volt, amit valaha látott. Négyzet alakú, skarlát vörös sejem, egzotikus madarakkal és virágokkal díszítve. Megrázta a kendőt, Mire az éles hajtások szétbomlottak, majd megfogta a két sarkánál háromszög alakúra igazította, hogy be tudja kötni vele a haját. A tarkóján amolyan parasztosan csomózta össze, és újra felkapta a kosarát. Végig sétált a falak körül, az óramutató járásával megegyezően, ahogy a gróf utasította, feszélyezetten, hiszen tudta, valahol valaki figyeli. Védtelennek és feltűnőnek érezte magát, ahogy ott haladt a kertfala mentén, tudván, hogy látni lehet kuliakból is, ahol a németek voltak, és a környező vidékről is. A kendő alatt bizsergett a fejbőre a félelemtől, de azért határozottan ment előre. Amikor körbeért, levette a kendőt, gondosan újra összehajtogatta és a zsebébe rejtette. Aztán kinyitotta a kaput, és septében szedett egy csokorra való édesen illatozó mentalevelet Madame Boának. Mintegy fél óra múlva egy jármű hajtott felfelé az úton, és megállt a főbejáratnál. – Nehogy nekem valamelyik fricja jön vissza ebédért! – zsémbert Madame Boa. Alien ágaskodott, hogy kilásson, és meglepődve állapította meg, hogy az apja teherautója az. – Ez a papa! – kiáltott fel. Gustave vidáman fütyörészve kiszállt, és kivett hátulról egy zsák lisztet. A konyha ajtóhoz ment, és hangosan bekopogott. – Jó reggelt, Madame Boá! Ere bonjour, ma fi! – rámosolygott Éli erre. Miután végeztem a mai kiszállításokkal, felfedeztem, hogy megmaradt egy zsák, melyet bizonyára véletlenül elmulasztottam leadni a raktárban. Gondoltam, helyet, hogy arra pazarolnám az értékes benzint, hogy visszafurikázzak. Inkább megkérdezem, fel tudjátok-e használni esetleg. Tudom, hogy van egy csomó vendégetek, akiket etetni kell mostanság. Élián furcsának találta, hogy az apja ugyanazt a vicces kifejezést használta a németekre, mint mösszi Mintha hallotta volna, hogy a teherautó ajtaja nyílik, aztán halkan újra becsukódik, de Gusztáv élénken cseveget Madame Úgyhogy biztosan tévedett. Úgy tűnt, apja nem siett túlzottan, sőt, továbbadja az összes hírt és helyi plegykát, melyet begyűjtött reggeli körútja során. Lizetnek fárasztó napja volt tegnap. Madame Löblán 17 órán át vajudott. Úgyhogy fenn voltak egész éjjel. De minden jól alakult. Egészséges, fiú gyerek született, hajnali ötkor. Lizet épp akkor ment lefeküdni, amikor indultam. Amikor a grof belépett, Gustav elhallgatott. Bonjour, monsieur Jöhlökomt! A két férfi kezet fogott. Amint látja, Gustav a székhez támasztott lisztes zsákra mutatott. Tettem még egy kört. Ez igazán nagyszerű, Gustav. Köszönöm, hogy gondolt ránk. Minden rendben van. Éliennek úgy tűnt. Ez inkább kijelentés volt, nem kérdés. A molnár bólintott. Nekem mennem kell. Ha Lizet felébred, nem fogja tudni, miért tart olyan sokáig a kiszállítás. Viszlát, Monsieur! Viszlát, Madame Boá! Kifelemenet megállt, hogy nyomjon egy puszit, Élien feje bubjára, és azt mondta: Este találkozunk, fi. Aztán beszállt a kocsiba, lazán integetett nekik, és elhajtott. Amikor Élien hazaért a malomhoz aznap este, megállt egy pár percre a folyóparti fűzmenedéket nyújtó lombkoronája alatt. Mióta Matyő elment, mindennapos szokásává vált, hogy néhány percet ott tölt, és a fiúra meg a parton együtt töltött időkre gondol. Átpillantott a folyón a mezőkre, aztán a mezőkön túli erdőkre, melyek sötét árnyaknak látszottak a holdfényben. Az erdő távoli oldalán egy vonat dübörgése veszett bele a messzeségbe. Matyő ott volt valahol, az erdőkön a síneken túl, és még további mezőkön túl. Périgod meredek szűk völgyeinek másik oldalán, ahol feltárultak koréz magasabban fekvő földjei és legelői. Ott segített apjának és öccsének a tülközeli gazdaságban. Éljen teljes szívéből vágyott rá, hogy üzenetet kapjon tőle. Csak néhány szót, mely tudatja vele, hogy jól van, biztonságban van és gondol rá. Visszaemlékezett a folyó mellett átélt napokra, amikor a napsütésben piknikeztek, és gondtalanul tervezgették biztosra vett közös jövőjüket. Olyan meggyőződéssel tudta akkor, hogy arra születtek, hogy együtt legyenek. volt volna meg, hogy Franciaországot egy térképen megrajzolt vonal ketté fogja osztani, és hogy ezt a határvonalat hamarosan nem lehet majd átlépni. Ekkora sötétséget egy pillanatra megvilágította a malomház nyíló ajtaján kiáramló fény mely a belső térből a sáros füvön oda odavetült, ahol éljen állt, a fűz levélfájtlátó rejtve. Lizet jött ki a házból, gyorsan becsukta az ajtót maga után, majd óvatosan átvitt valamit a pajtához. Éljen hallotta, mint a porcelán halkan megcsörren a bárok tálcán, és megcsapta valami illata, talán levesé, vagy húsétel, melyet anyja főzött. Milyen különös! Az anyja pajtába vitte az ételt. De furcsa nap ez, reggel a séta a piros fejkendőben, aztán meg, ahogy az apja megjelent a satuban, Alien épp akkor lépett elő a fűzparejtekéből, amikor lizet már üres kézzel visszafelé sietett a pajtából. Ó, oh! kiáltott fel az anyja, és a torkához kapott. Te vagy, éljen, megrémítettél. Ne úgy mahó nem szándékos volt. Milyen volt a napod? kérdezte Lizett. Jó volt, csak a szokásos, felelte Élien. Bár kíváncsi volt, kivacsorázik a pajtájukban, jobbnak látta, ha nem kérdezősködik, ha anyja nem akarja szóba hozni a témát. Papa a konyhában van, azt hiszem beszélni akar veled. Élien a sötétben pislogva követte anyját a házba. Hát itt vagy. Gusztáv intett Éliennek, hogy üljön le mellé az asztalhoz. Nagyszerű munkát végeztél, Mafi. Annak a sétának nagy jelentősége volt. Élien megvonta a vállát. Csak sétáltam egyet. Gustav rá és összeborzolta a haját. A sétát segítségével ma megtörténhettek bizonyos dolgok. Olyasmi, amiket egyelőre jobb, ha nem fedünk fel. De változásokat fognak hozni. Élien visszamosolygott rá, és betűrte egyenes, méz színű haját a fülemögé. mögé. – És ezek egyike vacsorázik most a pajtában? – Lizet felhördült. Mondtam, hogy túl veszélyes, ha itt marad – korholta Gustavot. – Ne aggódj, Seri! éli már úgy is részt vesz ebben, és tudja, hogy nem szabad beszélnie róla senkinek házon kívül. – Jó is, ha tudja. Amúgy az illető holnap már itt se lesz, mert ívvel átszállítjuk az új helyére, amikor kivisszük a lisztet a pékségbe – most már kiárási tilalom van, ma este nem tudjuk biztonságosan átköltöztetni. Gustave Élienhez fordult. Ahogy hallhattad, vendégünk van éjszakára a mulemben, Mint a ti vendégeitek a satuban. Ő is külföldi, angol. Ma jött át a gáton, miután tegnap éjjel landolt ejtőernyővel a meg nem szállt területen. Itt lesz egy darabig a környéken, segít a kulisszák mögött. Ennél többet nem kell tudnod. Értem. Alien elgondolkodva bólintott. És a sétámnak volt köze az érkezéséhez? Volt. Tudattad bizonyos emberekkel, hogy tiszta a levegő. Ezzel megóvtad őt és másokat. Kérdezhetek még valamit? De csak egyet. És nem biztos, hogy válaszolok. Mást is szállítottál ma a Lisztén kívül, amikor a satű belvűbe jöttél? Gustáv belenézett lánya őszinte szürke szemébe, és tanakodott magában mit feleljen. A válasz, igen, éljen, de ennél többet nem mondhatok. Persze, papa, értem, nem fogadlak többet. Éljen felment a padlás szobájába, kivette köténye zsebéből a skarlátszinkendőt, és az ágyra terítette, aztán végigfuttatta ujjait a sima tarkabarka sejmen. Tudta, hogy jeladás volt, tudta, hogy aznap fontos jelzést küldött szét a dombtetőről a környező vidéknek. A fehér ágytakaró felett a kendő a remény győzelmet hozó üzeneteként ragyogott. Éljen arra kérte, óvja a pajtában meghúzódó idegent, védelmezze a családját itt és Párizsban. Aztán mösszi komtra gondolt, akinek édesanyja egykor a kendőt viselte. Reménykedett, hogy a kendő fényjel veszik körül a grófot odafenn a satóban, bármire is készül a sok német katona között. A legjobban azonban azért imádkozott, hogy olyan jelző fény legyen, mint a sötét óceánt pásztázó világító torony fénycsóvája, mely elviszi szerelmét Magyőnek a választóvonalon túlra. Másnap reggel, amikor Élien lement a konyhába, az asztalnál egy idegen üldögélt. Élektelen munkásruhát viselt, vonásai azonban figyelmet keltettek. Sasorra és szögletes állkapcsa fizikai erőt sugalt, melyet búzavirágkék kék szemének visszafogott derűje tompított. Éljen láttán letette kávés és talpra ugrott. Éljen lehajolt, megpuszítta a apját, aki az asztal végén az ajtóhoz közelült. – Bonjour, papa! Bonjour, Élien. Hadd mutassam be neked Jacques az idegen kezet fogott éliennel. Ansánte, mademoiselle! Je suis ravi de faire votre Tökéletes franciasággal beszélt. Csak valami alig érzékelhető akcentusa volt, melyről nehéz volt megállapítani, hová valósi. Az ember azt gondolta volna, talán délről származik baszk földről, vagy netán longedokból. Jacques a kuliaki pékségben fog dolgozni és a felette lévő lakásban lakik majd. A család régi barátja, és mivel Mössziő Furniének meggyűlt a baja az ízületeivel, eljött, hogy segítsen neki. Élien bólintott. Örülni fognak a segítségnek, Mössziő. zsák mosolygott. Nagyon szép a kendője, Élien. Köszönöm, a nővérem hozta Párizsból. Olyan volt az egész, mintha a szerepeiket próbálnák. Mintha gyakorolnák maguk között, hogy készüljenek a nyilvános bemutatóra. Gusztán felhajtotta a kávéját, előhúzott a zsebéből egy nagy, pöttyös zsebkendőt, és megtörölte a bajuszát. Jól van, zsák, induljunk! furni, és szeretné megkapni a lisztjét, mielőtt Kuliák többi lakója felébred. Orevoár, éljen, mondta az idegen. Remélem, hamarosan újra látom. És te haszta kuliakban, möszi felelte éljen. Érezze jól magát itt. EBI 2017 Hétfő van. Szabadnap a satú belvű személyzete számára. Én pedig a folyóparton üldögélek, és a vízbe lógatom a lábam. Tomás és Zsám Márka malomházon dolgoztak ma délelőtt, de most felmentek ebédelni. A nap közepén túl nagy a forróság a kinti munkához. Már elég bátor vagyok, hogy úszszak a folyóban. Zsammárk megmutatta, hogy ki lehet sétálni a gáton, és ott belemerülni a mély vízbe folyás iránnyal szemben, ha az ember a zsiliptől távolodva a folyó közepe felé tart. A malomkerék ma már mozdulatlanul áll térés idők kövületeként, néma bizonyságául a háborús időknek, amikor a környékbeliek mindennapi kenyeréhez szükséges gabonát őrölték vele. De a malmot kikerülő csatorna zsilip kapuja nyitva van. A víz fekete szalakként tódul át rajta, és miközben alázuhok, vissza a folyó árjába, fehér habbá verődik. Az ár közepén, a malom mély medrében a víz sötét és hűvös. Aztán átszökik a gát tetején, és vidáman zúdul lefelé, az alatta húzódó aranybarna vízágyba, ahol halak úszkálnak a fűz alatti örvényekben, s a folyó összekapja magát. Aztán hömpölyök tovább, hogy más, nagyobb vízfolyásokba csatlakozzon, és végül az óceánba ömöljön. Óvatosan lépegetek a partmenti köveken, aztán leülök, és hátamat a fűzfának támasztom. Durva kérgét rések, hasadékok szántják, Szere mesélte, hogy ez a kéreg az aspirin fő alkotó elemének a forrása, és hogy éljen is Lizett, enyhe fájdalom használhatta volna a belőle nyert teát, amikor a háború éveiben nehéz volt mesterségesen előállított gyógyszerhez jutni. Fejemet a gyógyító kéregnek döntöm, behunyom a szemem, és hagyom, hogy a fűszfa finom levelei között átszüremkedő napsugarak melegségből és fényből szőtt mintái, a szemhéjomon játszanak. Éli erre gondolok, ahogy ott áll a fa alatt, és Matyőről álmodozik aznap este, amikor Zsák a malomba érkezett. Milyen érzés lehetett, tűnődöm, egy olyan férfi szerelmét élvezni, mint Matyő Duboszk vagy Zsák Lemaître, Vagyis egy jó szívű emberét? Ábrándozásomból egy távoli vonat elhaló dübörgése ébreszt, olyan nyugalom van itt, most, hogy Tomás betonkeverője hál' Istennek elhallgatott, hogy szét lehet választani a hangok rétegeit. Fent egy madár trillázását, a távolban elhaladó vonat lüktetését, a síró fűzfa levelek sóhajtását, a folyó csendes siklását. Annyira más, mint a temzére néző lakásomban, Londonban, ahol a hangokat elnyomja a városzaja, melyet amúgy kirekesztenek az ablakok hermetikusan záró üvegfelületei, hogy bent tökéletes, de a legkevésbé sem megnyugtató csend honoljon. Amikor minden áldott nap egyedül voltam otthon, egyfolytában zenét hallgattam, vagy rádióztam, hogy ne halljam ezt a csendet. Ezek érzékelhette, mennyire magányos voltam, és valami megváltozott azon az estén, amikor családalapítást kezdeményezett. Bár kívülről továbbra is ugyanolyannak látszottam, már nem a dolgok tétlen elszenvedője voltam, mint a házasságunk elején. Az ellenszegülés, apró, titkos megnyilvánulása, hogy eldugtam a fogamzásgátló tablettát, minden nap erőt adott, amikor kivettem egyet a gardró polcán lapuló táskából, és lenyeltem egy korty az éjjeli szekrényemen álló pohárból. Talán valahogyan Zek is megérezte a változást, hogy valami megfoghatatlan módon egy icipicit vesztett a hatalmából. Nem tudom, hogyan jutott erre, de hősként jótékonykodva azzal állt elő, hogy folytassam a tanulmányaimat. Miért volt az, hogy minden alkalommal, ha adott valamit, úgy éreztem, valamit viszont elvesz? Elkezdhetnéd az egyetemet, diplomát szerezhetnél, indítványozta, és közben próbálkozhatunk a családtervezéssel. Mit gondolsz? Mindig mondogattad, hogy bánod, hogy nem tudtad folytatni a tanulást. Csodálkoztam, aztán hálát éreztem. Tehát csak a szívén viseli a vágyaimat. Füligért a szám. Ó, Zek, igazán? Fantasztikus lenne? Elképzeltem magam egy nagy előadóteremben, meg ahogy kávézom a többi diákkal. Persze idősebb lennék náluk, de azért nem nevetségesen, aztán nagy könyvet cipelek haza a metrón, és nekiülök eszét írni. kifejezése azonban hűvösre váltott, én pedig nyomban rájöttem, hogy tévedtem. Egy pillanatra lanyult a figyelmem, engedtem, hogy belelásson az érzéseimbe, és ez erőt adott neki. Ez persze rengeteg pénzbe kerül. Úgyhogy online lehetőséget néztem neked az Open University-n. Olcsóbb náluk tanulni, és nincs az a sok utazási költség, mert ugye nem vagyok úgy kitönve pénzzel én se. Megint csak ez, amit az egyik kezével ad, a másikkal elveszi. És bár az olyos diploma gondolata is izgalommal töltött el, miért éreztem, hogy körém zárulnak a lakásfalai, és a város sziluettje még inkább a távolba vész, még elérhetetlenebbé válik az ablaktáblákon túl. De azt gondoltam, ha elvégzem az egyetemet, a kezembe vehetem a sorsom. Kaphatok valami jó állást, és a saját lábamra állhatok. Elveszett önvalóan vékonyka hangon asssúgta a fülembe. Akkor eleget kereshetnél ahhoz, hogy elszögj. Ez már egy lépés volt. És akkor egy bármilyen irányban tett lépés jobb volt az üvegpanelek mögötti bénult üldögélésnél. Alien, 1940 A gróf, ahelyett, hogy visszavonult volna a kisházba szunyókálni, egyre gyakrabban töltötte délutánjait a kápolnában. A napnak ebben a szakában, amikor ebéd után leszették az asztalokat, a satura általában telepedett. Mivel a német katonák vagy kuliakban teljesítettek szolgálatot, vagy ha szabadnaposak voltak, akkor épp részegségüket aludták ki, Miután házigazdájuk vendégszeretetének köszönhetően, jócskán fogyasztottak a pinceboraiból a déli étkezéshez. Minden nap tegyenek ki egy-két palackkal, rendelkezett Mint a méheinek, éljen, a vendégeinknek is szükségük van a nedűre, hogy jól érezzék magukat. Madame Bois képtelen volt lebotorkálni a konyhasarkából a pincébe vezető lépcsőn. Olyan meredek, hogy szédül rajta, magyarázta. Így aztán dolga lett, hogy leereszkedjen a sató alapzata alatti hűvös sötétségbe, és felhozza a bort. Kezdje a polcok baloldalától, mondta neki a gróf. A legjobb palackok a jobb oldalon vannak, azokat megtartjuk azokra a napokra, amikor mi ünneplünk majd, ha Isten is úgy akarja. A pince végében három fahordó feküdt sorban, faékekkel megtámasztva, hogy ne goruljanak szét. Amikor éljen először ment le, a gróf megkérte, vizsgálja meg tüzetesen a hordókat, és szóljon, ha valamit észrevesz rajtuk. A középső egy kicsit lejjebb van a többi ami furcsa, mert ugyanakkorának látszanak, számolt be a lány, amikor visszaért. Mösszi jölőkomt bólintott. Amikor legközelebb lemegy éljen, nézze meg újra. Hallott már a plegykáról, mi szerint a sátót egy titkos alagút össze a malommal? No, hát ez mind igaz. Az a középső hordó a padlóba épített csapóajtón fekszik, ezért van egy picit lejjebb. Éljén sosem járt az alagútban, de mostanában, amikor lement borért, gyakran gondolta rejtett átjáróra, mely összekötötte a munkahelyét az otthonával. Egy délután, amikor leballagott néhány üvegért, hogy az italnak legyen ideje odafen átvenni a megfelelő hőmérsékletet az esti felszolgáláshoz, feltűnt neki, hogy a baloldali polcok már majdnem üresek a gróf nagyvonalúságának köszönhetően. Jobbra a polcok előtt állt pár doboz felstószolva egy helyi boráz bélyegzőjével, és az 1937-es évszámmal lepecsételve. Ezek már vajon a gróf értékes jó évjáratú borai voltak? Vagy pakolja fel őket a baloldali polcokra, az eddig elfogyasztottak helyére. Meg kell kérdeznie. Amikor kicsit később kifelé tartott a kertbe, egy-két órát dolgozni, mielőtt bemegy segíteni Madame Boának a vacsora főzésben, eszébe jutott, hogy bekukkant a kápolnába, és megkérdezi a grófot a borról. A kápolna a satú egyik legrégebbi része volt, Idő és imákér leltek a délutáni napfényben szenderektek. A bejárat feletti oromfal csúcsán az öreg kereszt a szomszédos épületek teteje fölé magasodva mutatott az ég felé. Éljen halkan kopogott a viharbert kapun, hogy ne zavarja az esetleg imádkozó grófot. Furcsa mód úgy tűn neki, mintha két hangot is hallana oda bentről, de amikor kinyitotta a kaput, mösszi komt aki láthatóan békés magányban ült az oltár mellett a keresztre feszített Krisztus szobra előtt, felállt a helyéről. Biztosan hangosan imádkozott, gondolta Elien. Amikor beszámolt a boros pince helyzetéről, a gróf szélesen mosolygott, szeme huncutul összeszűkült. Ó, oh, persze, el is feledkeztem azokról a boros rekeszekről, az 1937-es vacak évjárat volt, savas és karcos. A gazda el se tudta adni, úgyhogy odaadta ingyen az új rendelésem mellé. Még nem is kezdett el érni, de ha el is kezd, lehet, hogy akkor is ihatatlan marad. Ezt szolgáljuk fel német látogatóinknak. Nem is találhatnánk tökéletesebb megoldást. Rakja csak fel a palackokat az üres polcokra, alien. De figyeljen, nehogy nekem is abból adjon. A gróf visszaült az oltár melletti székre. Aztán, mintha épp akkor jutott volna eszébe, hozzátette. „Élien, lehet, hogy holnap újabb sétára kell kérnem kegyedet, úgyhogy a kendő mindenképpen legyen magánál. A lánya nyakában viselt piros sejemre mutatott, és készségesen bólintott. Szólni fogok, nyugtázta a gróf. Élien magára hagyta munkaadóját a kápolna csendjében üldögélve. Ott, ahová a napfény egyetlen sugara vetődött a Krisztus szobor feletti rombuszrácsos ablakon át. Feje felett a hűvös levegőben porszemek táncoltak a fényben, mely megvilágította ölében lazán összekulcsolt kezét. Alien behúzta maga mögött az ajtót. Aztán a vastag falon túlról újra meghallotta a férfi hangját, azt a kivehetetlen mormolást. Készen állt a másnapi újabb sétára, melyet nem túl gyakran, de többször is megtett már az első alkalom óta. Az irány és a körök száma időnként változott, azt azonban sosem tudta, mit és kinek üzem. De reménykedett, hogy a gróf imái mellett az ő titokzatos, ismeretlen beküldött jelzései is változást hoznak majd valamilyen módon. EBI 2017 reggel a kápolnát takarítjuk Karennel. A nyári nap jócskán feltekertem a hőfokot, így megkönnyebbülés belépni a kapun a hűs fél homályba. Felsöpörjük a követ, majd szemétlapátra toljuk a legutóbbi esküvő után ott maradt hulladékot. Konfetti helyett használt száraz rózsaszírmokat, néhány eldobott szertartásrend leírást, és a külön erre az alkalomra vásárolt, számtalan szép új cipőből kihullott sarat. A polírozott fapacsorok megcsillannak, ahol az ólomüveg ablakokon keresztül rájuk vetül a fény. Karennel kibontjuk a kimosott vászonterítőt, és ráborítjuk a Krisztus szobra előtt álló kis voltárra. Karen megmozgatja a csuklóját, mely bár elég szépen gyógyul, néha még mindig merev egy kicsit. Aztán a karomra pillant. Észreveszem, hogy figyeli, és hogy leplezzem zavaromat, úgy teszek, mintha egy nem létező ráncot simítgatnék az oltár terítőn. Mostanában a nagy meleg miatt meg kellett szabadulnom a megszokott hosszú újjú blúzaimtól. Nem szép látvány tudom. Szilánkosra tört a csont, és átszúrta a bőrt. A szegecsek, melyekkel helyre rakták, még több hegszövetet okoztak. Ezért rücskös és torz lett a karom. Az átszakadások hegei érdes fehér göbökként állnak ki enyhén nabbarnított bőrömből, melyre szabad napjaimon tettem szert fürdőruhában üldögélve a folyóparton. Karen nyílt tekintettel néz rám. Én meg még itt sajnáltatom magam, mert egy kicsit fáj csuklom, Ahogy elnézem, az ott sokkal jobban fájhatott. Megvonom a vállam, próbálok nem emlékezni rá. Igyekszem kizárni a kéretlenül felrémlő képeket. Hát lehet, de sok idő eltelt azóta. Már majdnem meggyógyult. Fürkészőn néz rám egy pillanatra. Javulóban vagy, Ebi, tudsz róla? Itt létem alatt láttam néhány embert jönni menni, és te a jó közé tartozol. Nem tudom, hogy a satók körül végzett munkámra céloze, vagy valami másról beszél, de nyers kedvessége könnyeket csal a szemembe. Lehajtom a fejem és lehajolok a szemétlapátért és a söprűért, hogy visszanyeljem a nyugalmam. Kintről az udvarról Jean-Marc fűnyírója hallatszik. Előbb hangosabban, aztán egyre halkabban. Biztos úton van a tároló felé, hogy letegye, mielőtt ebédelni indul. Amikor felegyenesedem, esedem, Karen még mindig engem méreget. Aztán mosolyogva így szól. És azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen, aki így gondolja. Hallod-e? Kifelemenet megállok egy pillanatra, mielőtt újra kilépek a perzselő déli hőségbe. És a grófra gondolok, aki itt töltötte a délutánjait. És abban a percben a kápolna folytott félhomájában olyan, mintha hallanám a halkan hangokat, ahogy átadják üzenetüket a múltból. Élien, 1942. Gyorsan híre ment a kuliaki piacon, hogy már kapható a friss az évi méz. A szigorú jegyrendszer ellenére súlyos élelmiszerhiány ütötte fel a fejét. A cukor volt az egyik legértékesebb és egyben legritkább árucikk, úgyhogy Francine és Élien standjánál nyomban sor alakult ki. Az emberek akkorra már beletörődtek, hogy mindenért sorba kell állniuk. A merénél utazási engedélyért és benzi a pékségnél az egyre apadó napi kenyéradagért, a hentesnél egy sovány szelet lóhúsért, sőt be kell állniuk a sorba az ellenőrző pontoknál is, melyek olyan helyeken nőttek ki a földből, ahol korábban mindennapi dolgahik végzése során szabadon átjárhattak. Mindenki igyekezett megspékelni a fejadagokat, amivel csak lehetett időnként halat fogtak a folyóból, vadon termő salátaféléket, gyermekláncfűvet, tyúkhúrt és mest gyűjtöttek az utak, földek mentén, amikor pedig folytán volt a búza, Gustáv és Ív gesztenyéből őrölt durva lisztfélét, melyből nehéz, sárga, az emberek gyomrát téglaként megülő kenyeret lehetett készíteni. De senki nem panaszkodott. Egy nagy részt tarlórépán és csicsókán átvészelt tél után Mindenki örült a tavasszal és koranyárral érkezett viszonylagos bőségnek és változatosságnak. A sűrű gesztenye betömte az éhes gyomrokat. Egy kis méz azonban, még egy penészes serclit is csemegévé változtatott. A lányok nem kértek hatalmas összeget, pedig sokan magas árat is fizettek volna egy üveg mézért, ha lett volna miből. Inkább jelképes áron kínálták becsesportékájukat a kuliaki családoknak. Egyes esetekben a mási amikálban a fekete piac barátságosabb megnevezése való részvételtől sem zárkóztak el, és szó nélkül becseréltek egy-egy üveg mézet egy szál száraz kolbászra vagy pár fonnyattalmára az előző évi termés utolsó példányaira. Ezeket az árukat sietve rejtették a pult mögé. A felszínen fránc ugyanaz a vidám teremtés maradt, de néhány nappal korábban behívatták a meribe, és több mint két órás sorban állás után egy sárga csillagot utaltak ki neki, melyet mindig viselnie kellett a külső ruházatán. Élien érezte barátnője növekvő aggodalmát. Nem csoda, hiszen az újságok egyre gyakrabban számoltak be deportálásokról, vagyis a zsidók összetereléséről és keletre munkatáborokba küldéséről, miközben a tudósítások hangneme mind nyíltabban antiszemitává vált. Amikor Oberloyntant Farber odalépett a pulthoz, hogy vegyen teljes áron, egyet abból a néhány üveg melyet el tudtak tenni abban az évben, a cukorhiány miatt nem tudtak a szokásos mennyiségben befőzni, Francine keze annyira remegett, hogy a visszajáró szétszoródott az utca kövén. Jacques Lemaître, aki a következő volt a sorban, segített összeszedni az elkóborolt érméket és átadni a katonának. Merci, monsieur köszönte meg az óberlöntant. Jacques csak kedvesen biccentett, és miután megvárta, míg a katona elbalagott a meri felé, Élienhez és Francinehoz fordult. Kérek egy üveggel ebből a csodás mézből megmezöllé, mondta Gálánsan. Hogy vannak a szülei? És az öcse? kérdezte Élientől. Kaptak mostanában hírt a nővérétől Párizból. Stefáni, aki mögötte állt, és árgus szemekkel figyelte a beszélgetéseket a két férfival, most átnyúlt Jacques előtt, mintha az utolsó üveg lekvárt venné szemügyre, melyet a lányok útszélen szedett vadszilvából főztek. Engedje meg, mademazell, mondta Jacques udvariasan, és átadta neki az üveget. Ó, köszönöm, messziő. Nem találkoztunk mi már, mintha a pékségben láttam volna magát dolgozni. Bemutatkozott, és idétlenül vigyorogva oda nyújtotta ápolt kezét. Ánsanté? felelte zsák. Úgy van, möszi furni és segédje vagyok. Szervusz, Élien, mondta Stefani, hirtelen a lány felé fordulva. Milyen szép ez a sál. Sokszor látom rajtad. Mondd csak, honnan a csodából szereztél ilyesmit? A nővérem Mirály hozta. Felelte Élien. Tényleg? Nem valamelyik hálás némett tiszttől kaptad oda fenn a satuban? Éljen nem kapta be a csalit, határozottan felelt. Nem. Mirej kapta egy kedves vevőjüktől Párizsban, aztán nekem adta a születésnapomra. Nocsak! Stefani nevetése hamis és erőltetett volt. Kíváncsi vagyok, nő volt-e az illető vagy férfi? És hogy van az az elbűvölő baba, akit édesanyád olyan kedvesen befogadott? Már biztos egészen megnőtt. Éljen érezte, hogy Francine majd felrobbon a dűtől mellette. De ő továbbra is nyugodtan mosolygott Szefánira. Igen, Blanche nagyon jól érzi magát. Boldog kislány, megvan a saját akarata. Stefani dohogott magában, aztán visszaadta az üveget Zsáknak, és ismét őt kezdte stírölni. – Kérem, lenne olyan kedves, és visszatenné ezt az üveget, möszi megint mérgesen figyelte, amint Stefani gátlástalanul revegteti a szempilláját zsák felé. – Csak egy üveg mézet kérek, éljen. Stefani pillantása átsiklott francine és szándékosan elidőzött a blúza elejére tűzött sárga csillagon kosarába rakta a mézet, és újra zsák felé nyújtotta a kezét. A legközelebbi viszontlátásig, möszi Azzal fényes fekete haját hátra simítva keresztül lejtett a plasszon. – Viszontlátásra, Élien! – Viszontlátásra, Francine! Jacques mindkettőjükre rámosolygott, Amint távozni készült, a polgármester titkárnője szegődött mellé. – Jó reggelt, möszi köszöntötte. Megvan az az újságcikk, amit a múltkor kért. Remélem, érdekesnek fogja találni. Ó, köszönöm, madám! Nagyon kedves öntől, igazán nagyon megörvendeztet vele. Biztos érdekes lesz. Átvette a feltekert újságot, melyet a hölgy előhúzott a táskájából, és a hóna alá csapta. Jó reggelt mindannyiuknak, hölgyek! Zsák ekkor gyors léptekkel átvágott a téren. Egyenesen a pékség feletti, apró lakása felé. Másnap, vasárnap, éljen épp a maradék morzsákat szúrta szét a csirkéknek bláns segítségével, aki már két és fél éves, életerős kis totyogóvá cseperedett. A kislány nevetett a kakason, aki szárnyát csapkodva próbált tekintélyt gyakorolni az őt figyelemre sem méltató, bőszen kapirgáló tyúkok felett. Mindketten meglepődtek, amikor észrevették a malom felé Jacques Jó reggelt, Blanche. Jó reggelt, Élien! Itthon vannak a szülei és Ív. kérdezte a közelebb ért. Persze, jöjjön csak be! Élien bevezette a házba a férfit, leültette az asztalhoz, és elment, hogy megkeresse Lizettet, Gustávot és Ívet. Mindjárt jönnek, mondta visszatérve. Megkínálhatom valamivel, Sajnos most csak magból készült kávét tudok felajánlani, de vannak tizanok is, hársfa meg citronfű. A férfi hársfásat kért, és amikor a lány oda tette elé a csészében ázó teát, Jacques beszívta a szárított virágzat nyári illatát. Éljen is helyet foglalt, és a térdére ültette blánst. Zsák figyelte, ahogy eljátszák a süssünk süteményt játékot, és amint a végére érnek, bláns kacagva követeli, hogy megint. Amikor a szülők beléptek, Éljen a karjába vette blást, felállt és menni készült, hogy a többiek nyugodtan tudjanak egymás között beszélni, de zsák intett, hogy maradjon. Amit most elmondok, mindannyiukat érinti, fogott beszédébe komoly arccal. Á, bonjour, ív! Felállt, kezet fogott ívvel, és vállon veregette, ami szorosabb barátságra vallott, mint amilyennek ennek éljen vélte kettőjük viszonyát. Hozzájutottam egy bizonyos lista másolatához, vágott bele minden bevezető nélkül. A kuliaki kommunben nyilvántartott összes zsidót össze fogják terelni, és keleti táborokba deportálják őket. Ez az egész megszállt területre vonatkozó átfogó terv része. Éli ennek a lélegzete. És... Akaratlanul is olyan erővel szorította magához blánst, hogy a kislány fészkelődni és tiltakozni kezdett. Sokan vannak a listán, akik a barátaik vagy szomszédaik. Zsák tekintetett találkozott éljenével. Francine, suttogta a lánya barátnője nevét, és a meleg idő ellenére meghűlt a vér az ereiben. A férfi bólintott. Ő és még ketten a közvetlen környezetükben, Megpróbáljuk eljuttatni a hírt a listán szereplő többi emberhez is, hogy figyelmeztessük őket. Itt megállt, és Ívre pillantott, aki bólintott. Mondd, kik azok? Úgy is megyek biciklizni egy barátommal délután, majd úgy kanyarodunk, hogy útba ejtsük őket. Éljen csodálkozva nézett Ívre. Hirtelen úgy tűnt, az öcséből felnőtt lett, akire alig ismert rá. Zsák bólintott. Köszönöm, Ív, nagyon kevés időnk van, de legyetek óvatosak, nehogy veszélybe kerüljetek. Ismerem a dörgést, ne aggódj. De fránszín és a másik két személy ügyében, folytatta Zsák ismét Gustave és Lizet felé fordulva, fel tudtam venni a kapcsolatot egy passzőrrel vagy segítővel, aki elvezeti őket egy védetházba. Onnan aztán a hálózaton keresztül valamilyen más helyre juttatják majd őket. De ehhez át kell vinnünk őket a folyón, aztán pedig a meg nem szállt terület őrzött sávján. A németek mostanában fokozottan járőröznek felé, úgyhogy kockázatosabb, mint korábban. Gusztáv Lizetre nézett, aki lehajtott fejjel hallgatott. A gáton át tudjuk vinni őket, mondta. De aztán hogy jutnak el a találkozóhelyig? Lizet szándékosan került a férje pillantását, Helyette inkább Jacques határozott tekintetét kapta el. Nekem van belépési engedélyem a meg nem szállt területre. Történetesen van is egy páciensem. Egy lölévesz közeli gazdaságban. Madame Riklánhoz régóta készülök. Mikorra tervezik az indulást? Jacques megszorította Lizet kezét, mely mintha imára kulcsolva nyugodott volna előtte az asztalon. Köszönjük Lizett! Tudja, hogy nem kérnénk ilyesmit, ha lenne más lehetőség. De gyorsan kell cselekednünk. Ma este meg kell lennie. Akkor sürgős vizit lesz. Tudom, hogy madám Döklán örülni fog nekem. Most fog először szülni, nagyon aggódik. Kell is neki vinnem néhány készítményt. Lizett mosolyogva kiszabadított a kezét zsákéból, és felállt. Semmi rendkívüli nincs ebben. Tegyük, amit tennünk kell. Várj! Tört el Güstevből, miközben odalépett, és megragadta a felesége karját, hogy ne tudjon elhúzódni tőle. Lizett, nem engedhetem, hogy ezt tedd. Nagyon kockázatos. Az asszony gyengéden megérintette férje kezét, és rámosolygott, noha mosolya mögött szomorúság bujkált. Tudod, Güstev, eddig csak folytatni akartam mindent úgy, ahogy korábban, nem törődve a háborúval, Egyedül azzal akartam foglalkozni, hogy a családom és az ápoltjaim valahogy túljussanak rajta. De van egy kérdés, amit minden nap felteszek magamnak. Elfordult, s az ablakon át a gát felé nézett. Mikor lépjük át a határt? Mi kell ahhoz, hogy eljöjjön az a pont? Hogy veszélybe kerüljön az ország, az életvitelünk, a szomszédaink otthona? Vagy a miénk? Hogy veszélybe kerüljenek a barátaink, vagy a gyerekeink? Megint güztávra nézett. Mindenkinek magának kell meghoznia ezt a döntést. Akár megnyerjük, akár elveszítjük ezt a háborút. Együtt kell majd élnünk a döntéseink következményeivel. Azt kérdeztem magamtól, tiszta lesz e a lelki ismereted, amikor ennek az egésznek vége? Hogy döntesz, amikor ahhoz a kritikus ponthoz érsz? Hát én most elérkeztem a hozaponthoz, és meghoztam a döntésemet. Ahogy ti is minnyájon, Éli erre, ívre és zsakra pillantott. Meghoztátok a tiéteket. Gustav kiengedte Lizettet a szorításából, és bólintott. De Élien sosem látott még ilyen fájdalmat apja arcán. Alkonyatkor fiatal pár surrant be a malomházba. Élien ismerte őket a piaszról. A fiatal ember órák javításával kereste a kenyerét, mielőtt a háború véget vetett az effajta luxusnak, és vele jött csinos és eleven felesége is. Lizett melegen üdvözölte őket. Daniel és Amelie, hogy van mostanában a reggeli rosszul léttel? Sokkal jobban, hála a tizánoknak, melyeket magától kaptam, felelte a lány. Ha jobban megnézte, éljen épp, hogy ki tudott venni egy kis domborulatot a hasánál. Bár ahogy akkoriban minnyájan, ő is olyan sovány volt, hogy fölötte és alatta kiálltak a bordái és a csípőcsontja. Halk kopogás hallatszott. Élien ment ajtót nyitni. Nem szólt, csak magához szorította Francint, aztán betuszkolta a konyhába, és gyorsan becsukta mögötte az ajtót. Francint zogogott. Élien szorosan ölelte. Kurás! Bátorság! Suttogta Élien. Segítenetek kell egymásnak, hogy erősek maradjatok, és anyámnak, hogy sikerüljön neki. Francine bólintott, megtörölte a szemét, és igyekezett összekapni magát. Lizethez fordult, aki a cipőjét húzta. Madame Martin, nem tudom, hogyan köszönjem meg. Lizet biztatóan nézett francine Ne akudj, biztonságos helyre kerülsz. Az utazás a szabadságig nem lesz könnyű, de tudom, hogy menni fog. Megfogta illóolajos kosarát és a bába felszerelés tartalmazó bőrtáskát. Ív kukkantott be az ajtón, és halka jelentette. Mamó, a teherautó készen áll. Rögzítettük a ponyvát. Éljen alig tudta végignézni, ahogy Gustave megöleli Lizettet, mielőtt beszállt a vezetőfülkébe. Apja arckifejezése szívpacsaró látvány volt. Fájdalom és félelem kínzó elegye. Lizett csak mosolygott rá, miközben kihajtott az udvarról. Aztán, amikor elment mellette, kinyúlt a kocsi ablakán, és megsimogatta a vállát. Olyan volt, mint mindig. Nyugodt, és talpra esett. Nem sokára jövök, ígérte Gustavnek. A többiek vártak még néhány percet a konyha biztos menedékében, időt hagyva Lizettnek az ellenőrző ponton való átjutásra a Kuliaki hídnál. Mielőtt átengedik a hídon, alaposan átvizsgálják az iratait, és valószínűleg a teherautót is átkutatják. Minden rendben lesz. Csak a helyi szülésznő megy sürgős vizitre egy leendő anyához a folyó túlpartjára. Amikor eljött az idő, Francine úgy jölelte meg élient, mint aki sosem akarja elengedni. – Sosem fogom elfelejteni, amit a családoddal értem tettetek. – Vagyis értünk – zokogta. Most menj, sürgette Élien. Mamó bármelyik pillanatban ott lehet értetek a mező túloldalán lévő útnál. Sok szerencsét. És fránszín, tudom, hogy egy nap újra látlak. Francin, Daniel és Amelie lehúzták a cipőjüket, és mezét lábindultak el a gáton. Gyusztáv vezette őket, és a túloldalon oda nyújtott a kezét amelie hogy a partra segítse. Sietve visszahúzták a cipőjüket. Maradjanak a mező szélén, a fák között, suttogta Gustáv. A távolból egy pár halványon világító fényszóró közeledett feléjük. Egy pillanatra kihúnyt, aztán ismét kigyulladt a fényük. Ez ő. Menjenek, döpes A három alak elosont a rétet körülvevő akácsor mellett. Aztán óvatosan tovább lopózott a sövény mentén, meggörnyedve, hogy a fejük kine a rövidre nyírt galagonyabokrok felett. A kocsi megállt a kapu mellett, lámpái kialudtak, így csak a csillagok apró pontjai világítottak a föléjük boruló éjeli égbolton. Lizet kiszállt a teherautóból, és körbement, hogy meglazítsa a ponyvát és lenyissa a raktér hátsó oldalát. Daniel felugrott, majd felsegítette fránszint és Amelit is. Lizett gyorsan és csendben átbújtatta a ponyvát tartó gombokat a hurkokon, és jó szorosra húzta. Némán visszamászott a vezetőfülkébe, és elhajtott. Aztán újra felkapcsolta a világítást, miközben szűk mellékutak felé vette az irányt, melyeket jól ismert. Gustav pedig visszagyalogolta gátonát a malomhoz, ahol Élien és Ív az elsötétített konyha ajtajában várták. Viccentett nekik. És most várunk és imádkozunk. EBI 2017 El sem tudom képzelni, milyen bátorság kellett ahhoz, hogy valaki nekivágjon ennek az útnak, ahogy fránszín és a többiek tették. Gondolom, elérkeztek a maguk fordulópontjához, amiről Lizett is beszélt. Habár ők akkor olyan pillanathoz érkeztek, ahonnan nem volt visszaút, vagy menekülnek, vagy haláltáborba küldik őket. Az életben maradás esélye és a biztos halál között kellett választaniuk. Nem maradt más lehetőségük. Tisztában vagyok vele, milyen bénítólag lakhat az emberre a félelem. Kikezdi az erejét, elszívja az energiáját, és csapdába ejti, mint a póka hálóján fennakat legyet. Minél jobban küzd az elején, annál jobban belegabajodik a finom szálakba, még végül lehetetlen lesz kiszabadulnia. Miért nem hagytam ott zeket? Ezt a kérdést azóta gyakran feltettem magamnak. Fizioterápiás rendelőkben és túlélőket segítő csoportokban másokat is láttam ezen töprengeni. Tanácsadók és pszichológusok, a maguk orvosi zsargonjában magyarázzák el, hogy függésről, az önbecsülés hiányáról és arról a titkolt, szégyen teljes hitről van szó. Mi szerint megértemeltem az érzelmi és fizikai bántalmazást, mely mellé pont annyi függőséget okozó figyelmet és szeretetet is kaptam, hogy maradjak. De a valóság talán ennél is egyszerűbb. Nem volt hova mennem. Nem volt családom, munkám, és nem voltak barátaim. És mire a dolgok odáig fajultak, hogy ki kellett volna lépnem, erőm sem maradt. Az ismeretlen világ az üvegtáblák túloldalán nagyobb félelmet keltett bennem, mint az, hogy mi történhet a lakás négy falak között. Ezért tartottam ki. Ezért. És talán a remény parányi szikrája miatt, melyet Zek valahogy sosem tudott teljesen kioltani bennem, Amiért még mindig reménykedtem abban, hogy a dolgok majd jobbra fordulnak. Hogy valamilyen módon, ha megteszem, vagy felveszem ezt, vagy azt, úgy, ahogyan ő kívánja tőlem, akkor majd megváltozik. Ezért maradtam. Éljen 1942 Ez volt életük leghosszabb két órája. Éljen. Úgy gyötrődött félelmében, mint egy kelepcébe esett madár, amikor végre meghallották a teherautó kerekeinek csikorgását a murván. Év és éljen talpra ugrottak. Várjatok! állította meg őket Gusztáv. A testvérek ilyetten néztek egymásra, rádöbbenve, hogy anyjukat akár követheti is valaki, vagy ha elkapták, megeshet, hogy nem is ő vezeti a járművet. Megint eltelt egy örökké valóság, aztán lépteket hallottak, és nyílt az ajtó. Lizet letette a táskáit, majd bereteszelte maga után az ajtót. Kimerülten, de mosolyogva nézett rájuk. Meglett. Nem volt semmi komplikáció. A helyi bába tette a dolgát. Az alkonyat előtti aranyfélórában, amikor Éljen az utolsó konok is behessegette a tyúkólba, Güztáv és Ív pedig bezárták éjszakára a malmot, Egyszer csak megjelentek a németek. Ív a gabonatároló padlás ablakából vette észre az úton nagy sebességgel közeledő terepjárót és katonai teherautót. Látta, ahogy lassítanak, lekanyarodnak a malom felé, aztán újra felgyorsulva egyenesen feléjük tartanak. – Papa! – kiabálta. – A zsilipek! Majdnem leesett a létráról nagy sietségében, hogy leérjen a gépezethez, mely lezárta a malomkerék melletti csatorna kapuját. Év és Gustav egyszerre feszültek neki a fogaskeréknek a folyó hatalmas erejével szemben, és a vízszint épp akkor emelkedett zúgó áradatként a gát teteje fölé, amikor a németek megálltak a pajta előtt. Élien remegő kézzel fordította el a kallantyút, hogy bezárja a tyúkóolajtaját. Vett egy mély lélegzetet, és köszöntötte a katonákat. Néhány másodpercet nyelve Gustáv és Ív számára, hogy befejezhessék, amit csinálnak. A tábornok Oberlointán farber kíséretében kiszállt a terepjáróból, a teherautóból pedig fél tucat katona ugrott elő, kezükben töltött fegyverekkel. – Jó estét, Mademoiselle Martin! – mondta Oberlointán farber Hangja nyugodt volt, tekintete azonban komor. – Möszi, üdvözölte Gustávot és ívet. – Madame Martin itthon van? – Lizeth megjelent az ajtóban, és közben Blanche-csit itgatta, akit felriasztott a folyó hirtelen dühött felmorajlása a zsilipajtok záródásakor, meg a fékcsikorgás és csapkodás. Madame Martin, kérem, jöjjön velünk! – a tiszt tett egy lépést felé. – Megkérdezhetem, mi ez az egész? – érdeklődött Lizet nyugodtan. – Éljen a folyó és szíve vaddobogásától alig tudta kivenni, mit mond. Reméljük, maga majd elmondja nekünk, madám. Majdnem úgy beszélt, mintha csak kellemes csevegést folytatna, szöges ellentétben a mögötte álló tábornok mérges tekintetével. Éljen, intette oda Lizett a lányát, kérlek vedd át blánst, és készülődjetek a lefekvéshez. Amikor az asszony a terepjáró felé indult, Gustav is odalépett hozzájuk. Én is velem megyek. Az egyik katona felemelte és kibiztosította a puskáját, majd célba vette a molnárt. Lizetnek elakadt a lélegzete. Ereszte le a fegyverét, őrmester! Oberloyntent fárber hangja most is nyugodt és józan volt. Mösszi ő ez most nem lehetséges. Maga és a fia itt maradnak. Ennek az osztagnak, a mögötte álló katonákra mutatott. Dolga van itt. Mindannyiuk érdeke, hogy ne akadályozzák őket. Különleges óvintézkedéseket teszünk, és lezárunk minden lehetséges átkelési pontot a demarkációs vonal mentén. A katonák elkezdték lepakolni a kocsiról a több tekercsnyi szöges drótot. De itt lehetetlen átmenni, világosan látható, tétakozott Ív. A tábornok végigmérte, és ugató torok hangon haragos német szóözön zúdított rá. – Akkor is! – tolmácsolta Oberloynton Farber. – A folyót itt is lezárjuk. Nem lehetünk elég óvatosak mostanság. Gustav Ív és Élien csak álltak tehetetlenül, és nézték, ahogy a terepjáról lizette együtt eltűnik az úton. Míg az ottmaradt katonák leverték a cölöpöket a folyópartján, és kihúzták rá az irgalmatlan tüskés drótot, blánz sírása elvegyült az ütések hangjával és a folyó robajával. Azon az első éjszakán, amikor Lizettet elvitték, Élien Gusztáv és Ív, akik hátra maradtak a malomban, egy szemhúnyásnyit sem aludtak. Élien megpróbálta megnyugtatni és álomba ringatni blást. de a kislány ilyett és nyűgös volt. Felzaklatta hogy végig kellett néznie, ahogy mamóját elviszik a katonák, és a sötétedésig folytatódó kalapálás sem hagyta lecsillapodni. A férfiak végül bekászálódtak a katonai teherautóba, és elrobogtak. Elien óvatosan elhúzta a sötétítő függönyt, és kikukucskált. Apja odakint állt, s miközben a folyópartot nézte, erős, dolgos kezet tehetetlenül lógott, arcán gyötrelemült. A drót tetején kiálló szögek rossz villantak a fényben, Fenyegető üzenetet szórva a sötétségbe. Le se kellett fordítani. Ha megpróbálsz átjutni, darabokra tépünk. Lizet nélkül olyan volt a malomház, mintha kitépték volna a szívét. Éljen saját szíve pedig, súlyos és nehéz volt. És vadul kalapált félelmében, hogy mi történhet az édesanyjával. Hol lehet most? Mit tesznek vele? Talán meglátta valaki? Miközben Francint, Danielt és Amelit átsempészte a meg nem szállt területen keresztül a passzőrrel megbeszélt találkozó helyére. Azokban az időkben senkiben nem lehetett megbízni, még a szomszédok is feljelentették egymást számtalanokból, hogy kiváltságokat szerezzenek, megbosszuljanak valami régi sérelmet, megvédjék a családjukat, vagy mentsék a saját bőrüket. Viszont ha a németek biztosan tudták volna, hogy a gáton keltek át, akkor Gustávot és valószínűleg ívet is letartóztatták volna. Éliennek még valami eszébe jutott, amitől egészen elborzadt. Az is megeshet, hogy Francint és a többieket elkapták, ők pedig elárulták Lizet nevét a Gestáponak. biztosan nem adná ki őket, de mi a helyzet Deniellel? Ha úgy gondolta, ezzel megmentheti a feleségét és leendő gyereküket, akkor nyilván nem maradt csendben és mi van, ha megkínozták őket? Kibírhatatlan volt a helyzet. Mégis bírniuk kellett. A konyhai óramutatói csigalassúsággal vánszoroktak. Élien legszívesebben letépte volna a szerkezetet a farról. Mindössze annyit tehet, amit Lizet elvárna tőle. Gondoskodik Güstevről, Ívről és Blancsról, támogatja őket, ahogy tudja, és próbál erős maradni. Ettől a gondolattól. És anyja nyugodt, kedves, mosolygó arcának hirtelen felvillanó látomásától éljen összeszedte magát. Folytatniuk kell lizetkedvéért, vakor remélve, hogy hamarosan visszatér hozzájuk. Lizettet három hosszú éjszakán és nappalon keresztül tartották fogva a gesztápók főhadi főhadiszállásán. Aztán egyszer csak megtörtént a csoda, melyért a család annyit imádkozott. A Lizet elhurcolása utáni harmadik nap délutánján Elien fenn volt a satőban. Blánzd Gustávra bízta abban a reményben, hogy talán leköti a figyelmét, ha a kislányjal kell foglalkoznia, ahelyett, hogy kezére hajtott fejjel, csüggetten és reménytelenül gubbasztana az asztalnál. Madame Bois csak ránézett, éljen sápat, kimerült arcára, és kijelentette. Elboldogul ő egyedül a konyhában. Menjen csak ki a lánya szabad levegőre. Távol a malom nyomasztó gyötrelemmel teli légkörétől, ha csak egy-két órára is. Éliá rá tudta venni magát, hogy a munkájára figyeljen. Amikor kezébe vette a kapát, a méhektől próbált vigaszt meríteni, amik továbbra is ellátták mindennapi teendőiket. A kertben töltött idő a valóság talajára állította. Úgy érezte, valamivel könnyebben lélegzik, míg feladatainak tesz eleget, gyomlálja, locsolja, és gondozza takaros növényágyait. A kakukkfű, a rozmaring és a menta illata Lizett gyógyfőzeteire emlékeztette. És akkor hirtelen világossá vált számára, hogy édesanyja vissza fog térni hozzájuk. Érezte a zsigereiben és az ereiben áramló vérben. Több volt ez, mint remény. Valódi bizonyosság volt. Épp a hervat virágfejeket vagdosta a kertkapu melletti falon kapaszkodó futórózsáról, amikor riadtan kapta fel a fejét egy jármű hangjára. Szürke ruhát pillantott meg, amitől remegni kezdett a keze. Oberloentend fárber hajolt ki a vezető ülésről, és sürgetőleg intett neki. Éliens szorosan markolta a kezében lévő metszőollót, miközben a kocsihoz ment. A terepjáró motorja folyamatosan járt. Jöjjön velem, madmazel, Ne féljen! Az édesanyját szabadon engedték. Kuliákban van, most megyek érte. Éljen habozott. Aztán felemelte tekintetét, mely találkozott a férfiéval. Ritkán nézett rá egyenesen, mint ahogy a többi katonára sem, de most látta, hogy a zord uniformis ellenére a férfi arca nyílt és őszinte, és szemében, mely majdnem olyan kék, mint Jacques valami valamiféle szelíd együttérzés látszik. A keze továbbra is remegett, de letette a metsző ollót, és beült a tiszt mellé. Pontosan tisztában volt azzal, hogy három nappal korábban ugyanez a jármű el Lizettet, és egy pillanatra rátört a félelem. Bízhat a katona szavaiban, vagy őt is őrizetbe fogják venni? De a kifejezés a férfi harcán olyan becsületes és annyira emberi volt, hogy ösztönösen érezte, bízhat benne. Lizett a tér közepén, a szökőkút melletti kőkorláton ült. Hogy hogy került oda, senki nem tudta. Egyszer csak megjelent. Elvánszorgott a plászig, nem nézett se jobbra, se balra, csak ment a szökőkutat körülvevő, kőből készült, beszomba csobogó víz felé. Az asszonyok, akik családjuk sovány kenyéradagjáért álltak sorban a pékség előtt, óvatos pillantásokat vetettek felé. Stefani üres bevásárlótáskával a karján odasúgott valamit a szomszédjának. Lizet haja kibomlott, máskor mindig takaros fonatából, ruhája rendetlenül lógott. Bár nem látszott rajta külső fizikai sérülés nyoma, minden jel arra mutatott, hogy Lizetben valami eltörött. Tenyerét a vízbe merítve megmosta az arcát. Akkor az egyik nő hagyta a sort és odament hozzá. Leült mellé, adott neki egy kopott zsebkendőt, aztán megfogta a kezét és suttogva vigasztalni, biztatni kezdte. Amikor a terepjáró megállt a téren, a lizet mellett ülő asszony azonnal talpra ugrott. Megkönnyebbült, amikor meglátta Élient. Nézd, Lizet! próbált lelket önteni belé. Érted, jött a lányod! De az asszony csak ült, és üres tekintettel bámulta a vizet, mely szikrázóan csillogott, ahol a napfény a szökőkútból zubogó cseppeken játszott. Élien átölelte anyját. Mamo! Suttogta. Itt vagyok. Gyere vissza hozzánk. Elhurcoltak, de most hazajöhetsz velünk. Lizett lassan Alienre emelte tekintetét, majd végighúzta ujjait lánya arcán. Továbbra sem szólt, csak alig észrevehetően bólintott. Aztán hagyta, hogy Alien segítsen odabicegnie a terepjáróhoz. Hátra ültek egymás mellé. A lány szorosan átkarolta anyját, mintha attól visszaáramlana belé az élet. De Lizet felsziszent és elhúzódott fájdalmában, úgyhogy érjen gyorsan lazított ölelésén. Oberlöntent fárber, aki a sofőrülésen maradt, sebességbe tette a kocsit, és miután áthajtotta téren, a malomház felé vette az irányt. Amint elhaladtak a pékség előtti sor mellett, Stefani hátrafordult utánuk. Egyesek különleges bánásmódban részesülnek, jegyezte meg jó hangosan, hogy mindenki hallja. Az asszonyok többsége rá se hederített, de akadtak néhányan, akik rosszallóan csücsörítve csóválták a fejüket. Amikor az óbellonytant letette őket a malomnál, Gustáva kapuhoz ment a motorhangra. Finoman gyengéden ölelésébe burkolta Lizettet, és sokáig csak tartotta, Áltakott a folyópartot borító szöges drót mellett. Élien bevitte Blánst a házba, és vizet melegített, melyet aztán a fürdőszobába vitt édesanyja számára. Lizet csak akkor tért vissza hozzájuk lélekben, amikor megfürdött, és felvette a tiszta ruhát, amit Élien kikészített neki. A tértére ültette Blánst, Gustav pedig megcsókolta nedves haját, és gyengéden fésülni kezdte teljes hosszában, hogy megszabadítsa a gubancoktól. Blánce a kezébe fogta momója arcát, és puszit nyomott rá. Amint lizet megölelte a kislányt, és családja szeretete behatolt lénye legmélyére, szemébe kezdett visszatérni a fény, arcára a szín. Akarsz beszélni róla? kérdezte Gustav később, amikor bláns már ágyban volt, ív pedig kiment, hogy bezárja a Malmot éjszakára. Éljen, Lizett szinte érintetlenül maradt vacsoráját pakolta elépp az asztalról, és most egészen ledermett. Az asszony habozott egy kicsit, majd sírni kezdett. Csendesen, kétségbe esetten. Aztán halkan, akadozva megszólalt. Egy fiút vertek a szomszéd helyiségben. Hallottam a kiáltásait. Folyton arra gondoltam, nem Íve az, folyton azt vártam, mikor szűnik már meg az a hang, de amikor abba maradt, a csend még annál is borzasztóbb volt. Éljen arcán könnyek csurogtak végig, miközben anyját nézte. De moccanni sem mert, nehogy Lizet megint elhallgasson. És veled, suttogta Gustav, veled mit tettek? Lizette a fejét rázta, és határozottan, dacosan nézett rá. Velem nem csináltak semmit, Gusztáv, mert nem hagytam. Bármit is tettek, nem hatott rám. Tudjátok, eldöntöttem, hogy nem is vagyok ott, abban a szürkére festett szobában. Végig itt voltam a múlembben veletek. Ekkor Gusztáv is felzokogott. Lizet pedig átölelte és ringatta, nyugtatta, mint egy csecsemőt. Amikor elfogytak a könnyek, az asszony rájuk mosolygott. De tudjátok, mi történt? Sikerült elmenekülniük. Fránszín, Amelie és Daniel és mások, akik még ott voltak, mind célba értek. Nyilvánvaló volt abból, amit a gestápó kérdezett tőlem és végül kénytelenek voltak elfogadni a mesémet. Végtére is átkutatták a teherautót odafele és visszafele is, és mindkét alkalommal üres volt. Aztán elküldték a rendőröket Madame diklanhoz. Ő is igazolta, hogy nála jártam vasárnap este, még a gyógyszereket is megmutatta nekik, amiket vittem neki. Úgyhogy el kellett engedniük. Így visszaérkezett, miután bezárta a Malmot éjszakára, Lizett pedig odafordult hozzá, és tekintetem megint úgy csillogott, mint az előtt. Az asszony, akit úgy imádtak, újjáé lett előttük. Sikerült elmenekülniük, Ív. Mindannyian el tudtak menekülni. EBI 2017 Azt hiszem... Diszociációnak hívják, amikor gondolatban valahova máshova megy az ember, hogy el tudja viselni az elviselhetetlent. Lizett ezt tette az alatt a három nap és éjszaka alatt, amíg a gestápó vallatta. Szára elmondta, hogy Lizett képes volt leválasztani magát arról, amit tettek vele, mert elképzelte, hogy más út van, eltávolodott a szürkefalú helyiségtől, és a mulen szeretetteli világába röpítette magát. Ez aztán az erő. A reziliencia, a lelki ellenálló képesség, a másik szó, a terapeuták gyakran használnak. Rezilienciát kell építened magadban, mondják. Szerintem bizonyos embereknek ez könnyebben megy, mint másoknak, de azt gondolom Lizet jó példa erre. Néha én is csináltam ugyanezt. Kiléptem a testemből. Az ágyban zekkel a szeretkezés eleinte a gyengétség és szenvedély mámorító keveréke volt. De aztán átváltozott valami egészen mássá, valami dühös, szeretettől mentes, elnyomó dologgá. Ilyenkor hagyta el az elmém a testem. Ilyenkor képzeltem magam máshová. Bárhová. Csak ne ott, ne vele legyek. Éreztem, szüksége van arra, hogy uralkodjon, birtokoljon, irányítson, és addig-addig adta, -addig majd vonta vissza a szeretetét, míg egészen összezavarodtam és megriadtam. Folyton éberen figyeltem. Képtelen voltam egy pillanatra is megnyugodni. Mindig a következő kitörést vagy csípős megjegyzést vártam, vagy hogy mikor pillant rám megint, úgy, hogy teljesen lefagyok tőle, tudván bármit is mondok vagy teszek, kihozhatja a sodrából. Amint megkezdtem tanulmányaimat az Open University-n, már nem éreztem magam annyira fogolynak a lakásban. Voltak helyek, ahová mehettem, még ha ezek jobbára még mindig csak a fejemben léteztek. Angol nyelv és irodalom szakra iratkoztam be, így annak ellenére, hogy a lakást egyre ritkábban hagytam el, mivel online tanultam és rendeltem a könyveket, más világokba menekülhettem olyan írók segítségével, mint Charles Dickens, Jane Austen és George Eliot. Az eszéimre jó jegyeket adtak, és lassacskán hinni kezdtem abban, hogy a végén még jó minősítést is kaphatok a diplomámra. Időnként voltak konzultációk is, amelyeken részt kellett venni, és választhattam volna az online megoldást is, én azonban ritka lehetőséget láttam bennük a szökésre, és azt mondtam Zeknek, hogy kötelező a személyes jelenlét. Egy újabb hazugság, az ellenállás újabb apró megnyilvánulása. Akkorra már borzasztó megpróbáltatásnak tűnt, ha ki kellett lépnem a lakásból. De tudtam, hogy erőt kell vennem magamon. Utána persze, amikor a konzultációs csoport tagjai, akik amúgy kedves társaságnak tűntek, kávézni hívtak, kimentettem magam és rohantam haza. Tudtam, hogy Zek figyeli az órát, és a telefonján ellenőrzi, hol vagyok. Minden igazolatlan késésből patália lett. Mindazonáltal sikerült elvágnom egy-két vékony szálat, mely hozzá kötözött, és éreztem, hogy én énem odabent pislákoló szikrájából parányi meleg lángocska izzik fel újra. Alien 1942 A következő vasárnap reggelén Élyen korán ébredt, és kosarakba rakta a mézes üvegeket. Güsztáv és Év pedig megpakolta velük a teherautót és a piacra fuvarozta őket. Az árusítás közel sem volt ugyanaz Franzín nélkül, de Elien tudta! Folytatnia kell a méz szétosztását a lehető legméltányosabb módon, hiszen a jegyrendszer mélyebben sújtotta mindannyiukat, mint valaha. Kuliákban a folyó és a környező erdők hal- és vadállománya hasznos kiegészítője volt a sovány fejadagoknak melyekért órákat álltak sorban a hentesnél és a pékségben. Emellett a legtöbb helybelinek volt legalább egy tenyérnyi kertje, ahol meg tudtak termeszteni némi zöldséget és gyümölcsöt. Éljen tisztában volt vele, hogy a nagyobb városok lakói nehezebb helyzetben voltak. A német megszállók még kuliakban is szigorú követelményeket támasztottak a lakosság felé. Minden termény egyharmadát be kellett szolgáltatniuk a raktárakba, a felhalmozás pedig letartóztatást vont maga után. Mitőbb, épp az időtájt jelent meg egy újabb hirdetmény a Meri előtt. Mi szerint, akit rajta kapnak, hogy titokban disznót tart, arra börtönbüntetés vár, jószágát pedig elkobozzák. Így aztán a malomházhoz tartozó disznóól is üresen állt. De az üres vájóval és hanyagul feltornyozott hullámbádoggal eltakart ajtó mögötti alagútban ott sorakozott Mártinék rejtett tartaléka. Néhány muszlimba bugyolált szárított sonka, meg egy rakás paté, riett és graton befőttes üvegekben elrakva. Takarékosan beosztották, ritkán ettek csak belőlük, illetve Lizet vitt olykor egy keveset az alultáplált várandósanyáknak. Éljen egy reggeli sétáján, amikor épp az avartakaró alól kibukkanó vadgombákat keresett az erdőben, egy ágakkal körülkerített tákolmányra lett figyelmes, ahol két kövér fekete malac röfögve és elégedett horkantásokkal kísérve túrta a földet némi makreményében. Élien Éljen elmosolyodott, majd óvatosan folytatta útját. Valahol malac süt lesz idén karácsonyra. Miközben segített Güstevnek és Ívnek bepakolni a mézzelteli kosarakat a teherautóba, Éljen ilyetten látta, hogy egy csapat német katona jelenik meg a fák között a folyó túloldalán. Mereztenie kellett a szemét, hogy a szöges dróton keresztül ki tudja venni, mit csinálnak. Az egyik férfi még vidáman integetett is neki. Biztosan felismerte a satúban dolgozó métjent a skarlákpiros kendőről, melyet parasztosan hátra kötve viselt, hogy sötét szőke haja ne lógjon a szemébe. Aztán levették a kabátjukat, és baltákkal meg kétkezes fűrészekkel munkához láttak. Éljennek leesett az álla. Papa, mit művelnek? Azt az utasítást kapták, hogy vágják ki a fákat odaát. Továbbra is tartanak attól, hogy valaki átkelhet ezen a szakaszon, még azok után is, hogy az átkozott kerítésükkel tönkretették a folyómat. Jacques mondta, hogy szabaddá akarják tenni azt a partot, és rendszeresen járőrözni fognak. Éljen eltűnődött, honnan tud Jacques ilyesmiket, de belátta, jobb, ha nem firtatja. Kezébe vett egy üveget, melyet oly nagy gonddal töltött meg akácmézzel. Világos és tiszta volt, mint a pesgő. A folyó másik oldalán nagy robajjal ledőlt egy fa. Nyomában konfettiként hullottak az ágakról leszakított levelek. Élien sóhajtva tette vissza az üveget a kosárba. Ott már nem lesz több akácvirág. De a méhek találnak majd más nektárlelőhelyeket a vadvirágok és az almafa virágai között. Még nekik is küzdeniük kell majd a létfenntartásért, mint a többi helybélinek. Nem ment jól az üzlet aznap a piacon. Kevesen engedhettek meg maguknak olyan luxust, mint amilyen a méz is volt, habár bár el lehetett hozzájutni. Sokárus már kisement ment a standjához, hiszen miután akkora hányadot be kellett szolgáltatniuk a raktárakba, és olyan szűkösek voltak a fejadagok, már nem maradt eladni valójuk. A legtöbben már csak magukat és a családjukat tudták ellátni. Egy-két asztalon csinos halmokban állt ugyan némi articsóka, burgonya, cukkini és nyári tarlórépa, ám nem voltak igazán étvágygerjesztőek, hiányzott róluk a régi szín. Ráadásul mindenki megcsömörlött már attól, hogy nap-nap után ugyanazt ették. Továbbra is előfordultak lopva megejtett csereberék. Időnként felbukkant valaki éliennél, aki hátra húzódva kivárta, míg nem maradt más vevő a pultnál, majd odaoldalgott, és egy kis csupor méz fejében áttuszkolt pár vagy néhány nyúlbört a kockás terítő alatt. Többen vásároltak egy-egy bödöm És és pénzérmékkel fizettek érte, mivel ugyan a butorok fényezése kevésbé érdekelte az embereket akkoriban, a lámpaolaj hiánycik volt, és a viaszból gyertyákat lehetett készíteni az egyre gyakoribb áramszünetek idejére. Éliens standjánál két fiú jelent meg. Egyikük tíz, másikuk tizenkét éves lehetett. Toldozott-foldozott ruháikat rég kinőtték. Vékony csuklócsontjukon, mely több centiméternyire kilógott a felső ruhaújból, szorosan feszült a bőr. Az idősebbik előhúzott a kabátja alól egy újságpapírba tekert átnedvesedett csomagot. Adna nekünk egy üveg mézet ezekért a szép sügérekért? kérdezte. Kihajtotta a papírt, hogy megmutassa a két apró halat, melyekkel rögtön látszott, hogy tele lehetnek szálkával. Ma reggel fogtuk őket, tette hozzá a kisebbik. Titokban, mert ma van mamó napja, és szeretnénk neki ajándékot adni. Élián mosolyogva vanyomott a kezükbe egy csupormézet, aztán visszagöngyölte a halakat. Vigyétek el ezeket is édesanyátoknak. Igazítsa meg lesz a születésnapi ebéden és sok boldogságot neki a nevemben is. – Köszönjük, mézesnéni! – felelték a fivérek mosolyogva. Az idősebbik visszadugta a csomagot a kabátja alá, és futva indultak hazafelé. A kisebbik óvatosan tartotta maga előtt az üveget, mintha ékszeres ládika lenne. Amikor az utolsó darabok is elfogytak, Élián szedelőzködni kezdett. Bepakolta a Márséámik a kosarába, majd letakarta őket a gondosan összehajtogatott koszkás abrossal. Jó reggelt, madmazel Martin! Éljen összerezzent Oberlöntent Farber hangjára, de aztán gyorsan felocsúdott. – Jó reggelt, mösziő! – Ó, látom, pont elkéstem, elfogyott a finom méze. Éljen bólintott. – Sajnos igen, és legvárt sem tudok adni, mert nincs cukor, amivel főzni tudnánk, de tudja, nem kell, hogy vegyen itt tőlem, hiszen szívesen kínáljuk önöknek a reggelihez a belvűben. Igen, de én szeretném támogatni a helyi kereskedelmet, felelte a katona. Kis szünetet tartott. Hogy van az édesanyja? érdeklődött udvariasan. Javulgat, köszönöm. Már el tud kezdeni dolgozni. Nagyszerű. Aztán ugyanazzal az arc kifejezéssel folytatta. Bizonyára hiányzik a barátnője, akivel korábban együtt árultak. Szelít hangon beszélt, de amikor alien felpillantott rá, a férfi fürkészbe figyelte. A lány élénken bólintott. Valóban, kétszer annyi a dolgom nélküle. Úgyhogy, ha megbocsát mösszi, ő folytatnám is. A tiszt elmosolyodott. Természetesen, mademoiselle, nem akarom feltartani, tegye csak a dolgát viszontlátásra. Bonjour messie. Éliennek remegett a keze a szóváltást követően. Miért értem legette a férfi Francisint távol létét, épp azután, hogy Lizet felül érdeklődött. Élien általában jó ember ismerő volt, de óbálöntent fárberen nem tudott eligazodni. Ellenség volt, de barátként viselkedett. Ő szinte volt vajon? Vagy csak megpróbált a csőbe húzni, hogy kiszedjen belőle valamit? Mennyit tudhatott? Mit láthatott? Miközben nézte, amint a katona eltűnik a meri lépcsőjén, öntudatlanul a nyaka köré kötött sálhoz kapott. És csak ekkor vette észre, hogy valaki figyeli a tér túloldaláról. Egy medvetermetű fiatalember, sötét bozontos hajjal. A szíve majd kiugrott a helyéről, szeme megtelt örömkönnyekkel. – ő kiáltott fel, és már száguldott is felé – a fiú pedig a karjába zárta. Amíg várták, hogy Gustav megérkezzen értük a teherautóval, beültek a káfédől a Pébe, s miközben kihűlt a kesernyés pótkávé szorosan fogták egymás kezét. Éljen annyi mindent akart kérdezni Mátyőtől, és annyi mindent akart elmondani neki. De emlékeztetnie kellett magát, hogy sok minden van, amit viszont nem mondhat el. Nem árulhatta el, hogy Bláns valójában nem az apja unokatestvérének a lánya. Nem árulhatta el, hogy Jacques Lemaitre a gáton keresztül érkezett hozzájuk egy este, és hogy nem csupán a pék segédje. De az sem, hogy Yves figyelmeztetett több zsidó környékbelit, hogy hamarosan deportálás vár rájuk, ezáltal lehetőséget adva nekik a menekülésre. És hogy mit tett Lisette, vagy hova lett Francine? A kertjének falak körüli sétáiról sem beszélhetett neki. Titkai miatt úgy érezte, annak ellenére, hogy a fiú most ott van mellette, továbbra is maradt közöttük egyfajta távolság. El sem tudom hinni, hogy itt vagy. Éljen végig simította Matyő kérges tenyerét. Majd kézfejének puhább bőrét, mely napbarnított volt a sokórányi szabadtéri munkától és ezt a kezet most annyi idő után ismerősnek és egyúttal idegennek is érezte. Hogy sikerült ide jutnod? Természetesen átjöttem a hídon, nevetett a fiú. Teljesen hivatalosan. Biztosíthatlak, a papírjaim rendben vannak. Praktikus szövet kabátja zsebéből előhúzta összehajtogatott utazási engedélyét. Úton vagyok Bordó felé, ahol egy hetet töltök majd, Kiképzésen veszek részt az új munkám miatt. Sikerült állást szereznem a vasútnál, a Service de Surveillance de Voix-nál. Éliens zavartan nézett rá. Vasút felügyeleti szolgálat? Az mivel foglalkozik? Matyő nem nézett egyenesen Éliens szemébe, miközben válaszolt. Egy járőrcsapatnak leszek a tagja, amely azért felelős, hogy ne történjenek felforgató cselekmények a brív és limos közötti szakaszon. Felforgató cselekmények? Hogy érted ezt? Mostanában felerősödött az ellenállók tevékenysége. Ez a vonal a Párizs és Toulouse közötti stratégiai vasúti összeköttetés része. Az lesz a feladatom, hogy gondoskodjak a vonatok biztonságos közlekedéséről. A kiképzés Bordóban lesz de sikerült meggyőznöm a főnökséget, hogy ez a legmegfelelőbb útvonal az odajutásra. Ezt a hétvégét meg a következőt veled tölthetem, de utána vissza kell mennem tülbe. Próbáltam küldeni neked levelező lapot, hogy jelezzem az érkezésemet, de a lap visszajött, rajta inádmi pecséttel, mert ráírtam a látogatásom okát, és úgy látszik ez nem engedélyezett a megszállt és a meg nem szállt terület között. De a lényeg az, hogy itt vagyok. Két hétvégén veled lehetek ennyi idő után. Szinte csodával határos. Épp ekkor érkezett meg Gustáv és Íva teherautóval, hogy felvegyék Élient. Ámultak és örvendeztek Matyó láttán, aztán megölelték és vállon egymást. – Gyere! – mondta Gusztáv, miután Matyő röviden beszámolt róla, hogy került oda. – Egy percet sem vesztegethetünk el a látogatásodból. Menjünk a malomba! Hogy fog örülni Lizet, ha meglát? Mesél, hogy van apád? És lük? Bepakolták Élien kosarait, aztán beszálltak és elindultak hazafelé. Azon az estén Élien és Matyő a fűszfa mellett üldögéltek, mint azelőtt oly sokszor. A szöges drót miatt azonban most nem tudtak a folyópartra, a fa lehajló ágai alá ülni, úgyhogy kivettek egy négyszögletű vásznat a pajtából, és leterítették a part magasabb részén, ahol arcukat a meleg nyári szellő felé fordították. Matyő fütyentve vette tudomásul a változásokat, melyeket a németek vittek véghez a mulendő kuliaknál, bár a kellemetlen látványnyújtó tüsk és részben akadályozta az átlátást a folyó felett, a lemészárolt fák csonkjai így is látszottak a túloldali drótháló mögött, melyet aznap reggel feszítettek ki a katonák, miután végeztek az akácfák kivágásával. Mikor csinálták ezt a fákkal? kérdezte Matyő. Épp ma. A drótkerítést is ma ki odaát. Szigorítják a biztonsági intézkedéseket. A fiú bólintott, aztán Élienhez fordult. Már korábban is megpróbáltam eljönni hozzád. Tavaly egy este valaki elhozott számfolyig. Az út további részét gyalogtettem meg. Kikerültem a járőröket a túloldalon, mert nem volt úti okmányom. Tudtam, ha elkapnak, azonnal lecsuknak, vagy munkatáborba küldenek. De vállalnom kellett a kockázatot, ha látni akartalak. Eljutottam egészen idáig, és ahogy ott álltam, rá kellett döbbennem, hogy valaki lezárta a zsilipkapukat, kapukat, és emiatt nem tudok átkelni a gáton. Megpróbáltam, de vissza kellett fordulnom. Élihen közelebb hajolt, és megcsókolta a fiú arcát. Ó, Matyő! Végig tudtam, hogy ott vagy valahol. Annak ellenére, hogy nem értek ide a levelezőlapok, az enyjeim pedig visszajöttek. Ezek nem számítottak. Tudtam, hogy ott vagy. Azok az átkozott levelezőlapok. Kitöltöd rajta az adatokat, aztán marad 13 sorod, ahol megkísérelheted kiönteni a szíved, tudván, hogy el fogják olvasni. Esetleg visszaküldik, vagy megsemmisítik. Szörnyű, hogy ez a háború megfosztott bennünket a szabad beszéd lehetőségétől. Elvették tőlünk a hazánkat és a saját hangunkat is. De vannak dolgok, amiket nem tudnak elvenni, mondta szeliden élien. Például a folyunkat. Drótrec bezárhatják, kivághatják a fákat, de nézd csak rá! Újrait széttárva a víz felé mutatott, melyet az esti fény ismét aranyszínbe vont. Egy darabig elnézték a zafírkék szárnyú szitakötők táncát. És a reményeinket, meg az álmainkat sem vehetik el. Nem számít, hány szabályt és rendeletet léptetnek életbe, vagy hogyan éhesztetnek bennünket. Most Matyő felelt csókkal. Aztán csak ültek kéz a kézben, és nézték az előttük elsuhanó folyót, mely az álmaikat is magával sodorta a jövőbe. Ekkor a fiú megszólalt. Szántfolyban belebotlottam egy barátomba, aki annak idején borkóstoló volt a satüdöl a sapelben. Azt mondta, kortiniék jól vannak, de elplegykálta azt is, hogy az ellenállási mozgalom állítólag működésbe lépett itt, a megszállt területen. Úgy véli, van valami titkos hálózat, mely üzeneteket vált a szövetségeseket támogató tábornokkal és a szabad francia erőkkel, azt mondják, embereket is sikerült átcsempészniük a választóvonalon, és a meg nem szállt területen keresztül valahogy biztonságos helyre juttatták őket. Te hallottál ilyesmiről errefelé? A lány megrázta a fejét, és vállat vont, közben lesen véve a szemét a folyóról. Kuliak, most is ugyanolyan csendes. Minden napos küzdelmet folytatunk az ennivalóért. Másra nem nagyon marad idő. Alien gondolatai között hirtelen és hívatlanul felbukkant a kép, ahogy mösszi komt a satű belvű kápolnájában ül az oltárnál. Felidézte, hogy mintha hangokat hallott volna, de aztán egyedül találta a grófot. E pillanatban már biztosra vette, hogy sétái üzeneteket közvetítettek Londonból az ellenállási mozgalom harcosainak a kuliak feletti hegyekbe, irányították a műveleteiket, és segítették őket tevékenységük tervezésében. Tudta, ez egy újabb titok, melyet nem szabad megosztani a matyővel. Ott ült tehát, és miközben kezében tartotta a fiú kezét, érezte, amint a titkok teremtette ék, megint egy kicsit mélyebbre hatol, egyre távolabbra kényszerítve őket egymástól. Az est mozdulatlan levegőjén áthatoló távoli vonatfüty jó alkalmat adott arra, hogy éljen másra terelje a szót. – Mesélj még erről a munkáról, amit végezni fogsz! – kérte jőt. Ez egy teljesen új feladatkör. A vasút új alkalmazottakat vesz fel, mert tovább kell működtetnie a vonalait. Az ellenállók egyre több szabotázakciót hajtanak végre, ezért nekem járőröznöm kell majd a vasútvonal mentén – és vagy meg kell akadályoznom a támadásokat, még mielőtt megtörténnének, vagy utólag helyre kell állítanom a síneket, hogy a szerelvények át tudjanak haladni rajtuk. Jó ideje igyekeztem módot találni arra, hogy láthassalak. Ugyanakkor továbbra is segíthessek apámnak. Komoly gondok vannak a hátával mostanában. Egyes napokon fel sem tud állni, olyan fájdalmat érez. Lük pedig nem tudja egyedül működtetni a gazdaságot. Vagyis ott kell lennem velük. Meg tudod érteni? Alien bólintott. Persze, elgondolkodott, mielőtt folytatta. De, Matyő, a vonatok, amelyek azon a vonalon közlekednek, mit szállítanak? A fiú lesütötte a szemét, és kihúzott egy fűszálat, majd óvatosan ketté szakította a körmével. Fontos ellátmányokat szállítanak Párizsba és vissza. A lány finoman megfogta a kezét meg fegyvereket és lőszert, amit a németek a népünk elpusztítására használnak, és időnként embereket is szállítanak. Látnod kellett a saját szemeddel a marhavagonokat, amelyekről mindannyian hallottunk, és amelyek a honfitársainkat viszik el. Azok az emberek nem fognak visszajönni, Mátjő. Munkatáborokba mennek, felelte a fiú. Élián szomorúan csóválta a fejét. Nők és gyerekek, egész családok, táborokba kerülnek, ahol olyan szörnyű körülmények között tartják őket, amit nem biztos, hogy túlélnek. Honnan tudod? Ezek csak plegykák A lány tiszta szürke tekintete találkozott a fiú esdeklő sötét barna szemével, és elismételte. Azok az emberek nem jönnek vissza, Matyő. A fiú elvörösödött, hogy a bűntudattól vagy a haragtól azt nehéz lett volna megállapítani. Arc kifejezésén sértettség tükröződött. Azért vállaltam el ezt a munkát, hogy láthassalak, jeljen. Két év betelt. Gyűlölöm, hogy távol kell lennem tőled. Ez csak egy lehetőség arra, hogy könnyebben utazhassak. Két állásban fogok dolgozni. Nappal a gazdaságban, éjjel a vasútnál. Értünk teszem. Megpróbálok ételt tenni a családom asztalára. Küzdelmesen jövünk csak ki mióta annyit kisajátítanak háborús célokra. Élien megint a folyó felé nézett, de a fények közben megváltoztak, és a víz most ismét barna lett. A szitakötők eltűntek, és a fémtüskés ketrec bezárt folyó hirtelen élettelennek látszott. Tudom, Matyő, értem. Mindannyiunknak kompromisszumokat kell kötnünk mostanában, ez nem azt jelenti, hogy a németek oldalán állok. Ezt kell tennem érted, apámért és lükért. Éljen enyhén megremegett. Noha a nyári levegő meleg volt és súlyos. Ideje bemennünk, felelte, és rámusolgott a fiúra. De amikor felemelték a vásznat, amelyen ültek, és visszavitték a pajtába, egyikük sem tudott a másik szemébe nézni. Amikor Matyő másnap elbúcsúzott az állomáson, mielőtt felszállt volna a bordói vonatra, szorosan magához vonta Élient, mint aki nem bírja elviselni, hogy el kell engednie. A lány megcsókolta, és mosolyogva mondta neki. Sok szerencsét a kiképzéshez. Jövő hétvégén találkozunk. Matyő bólintott. Egy pillanatig szólni sem tudott. Aztán gyorsan megfordult, és elindult. Vissza se nézve. EBI 2017 Vihar készülődik. Hasonló ahhoz, amelyik idehozott. Érzékelni lehet a közeledését. A hőség fullasztó. Az esti égbolt olyan sötét, mintha egy barlangban lenne az ember. A súlyos, fenyegető zivatarfelhők kioltották a csillagok fényét. Mielőtt lefeküdtem, kitártam a zsalugáltereket, remélve, hogy az éjszaka hoz majd egy kis hűvösséget a padlás szobába. De továbbra is mindenfelől forró levegő tódul felém. Nem hagy aludni. A szobát hirtelen éles villámlás világítja meg. Aztán néhány pillanattal később a fekete égen vészjósló dörgés morajlik keresztül. Férehúzom a szúnyoghálót, és az ablakhoz megyek. A következő villámlás a folyó és a túlparti fák képét égeti a retinámba, mint valami filmre a fényképezőgéppen. Aztán kihajolok, megragadom a sarkait, és behúzom őket, miközben átkozom a törött reteszt, amit nem lehet rendesen becsúsztatni a helyére. Fogom az ingemet, és az ujjaival kötöm össze a zárszerkezet két részét, hogy kizárjam a legközelebbi menydörgést, mely szerűen rázza meg a levegőt. Visszamászom az ágyba. A zsalú és a szúnyogháló kettős védelme mögött biztonságban érzem magam. Tudom, hogy idáig nem érhet el a vihar. Gyerekkorokban éljen és mire is gyakran fekhettek így. Hallgatva az égi háborút, figyelve a villámok cikázását és az esőkopogását a háztetőn, tudván, hogy az ég üres fenyegetése nem foghat rajtuk. Úgy képzelem, Éliennek a háború olyan lehetett, mint ez a vihar. Először csak valami távoli dolog volt, mely ott gyűlt a láthatáron, de őket nem érhette el. Később azonban, amikor elborította őket, és éveken át tombolt körülöttük, éljen úgy döntött, kilép a padlás szoba biztonságából, és egyenesen szembenéz vele, segítséget nyújtva másoknak, akik elvesztek benne. Ma itt érzem magam körül Élien védelmező jelenlétét. Lassanként, ahogy a vihar távolodik, a villámcsapások és a dörgések közötti szünetek egyre hosszabbra nyúlnak. Az eső most már elcsendesedve dobol a tetőn, míg ébrellet és álom között csodródom, lelki szemeim előtt megjelenik Élien alakja. Neked kell döntened, Ebi, mondja. Előtted a világ. Csak azt várja, mikor lesz készen. Erősebb vagy, mint gondolnád. Mosolyogva távozik. Még viasz és levendul a halvány illata lenga nyomában. Élien, 1942. A hét folyamán, még Matyő Bordóban volt kiképzésen a vasút felügyeleti szolgálatnál, Éliennek igencsak nehezére esett a munkájára figyelni. Augustus eleje volt, és a forró, párás levegő, mintha kiszívta volna az erőt a tagjaiból. Miközben növényeit locsolgatta a kertben, úgy érezte, mintha sűrű ködben járkálna. Mintha még a méhek is lassabban mozogtak volna, mint máskor, miközben azon munkálkodtak, hogy feltöltsék a kaptárok felső kereteit, megrészegültek a bőséges nyári nektártól. Élien begyűjtötte tőlük a mézet, amilyen gyakran csak tudta. De tisztában volt vele, hogy néhány hét múlva, ha a nyár őszbe fordul, az értékes termés csökkenni fog. És hogy különösen nagy gondot kell majd fordítania arra, hogy megfelelő mennyiséget hagyjon a méheknek télire. Mivel ha fogytál lenne a mézük, nincs elég cukor, melyel pótolni tudná. De nem csupán a hőség kezdte ki Élien erejét. A matyővel folytatott hétvégi beszélgetése sem hagyta nyugodni. A fiúnak igaza volt. Egyszerűen csak elvállalt egy munkát, hogy fedezni tudja a családja költségeit, némi szabadságra tegyen szert, és a meg nem szállt területről átutazhasson a demarkációs vonal másik oldalára, hogy időnként találkozhassanak. Akkor mi töltsük mégis éli A vonatok gondolata riasztotta, melyek a táborokba szállították az embereket. Emellett úgy érezte, mintha Matyő és ő váratlanul egy láthatatlan vonal két oldalán találták volna magukat. Már nem csak a hivatalos demarkációs vonal tartotta őket távol egymástól, hanem miután a háború ária ellentétes irányba sodorta őket, egymás ellen dolgoztak. És az a sok minden, amit nem mondhatott el a fiúnak, ott volt közöttük, oly áthatolhatatlanul, mint a szöges drótkerítés. Matyő a délelőtt kellős közepén bukkant fel a piacon. Egyenesen éljen standjához ment, és hevesen átölelte kedvesét. A lány megcsókolta, majd a fiú szívéhez simult, arcát a kabátjába furva. A szövetből általában friss levegő és széna illat áradt. most azonban a bordóban töltött hét után ismeretlen vasúti szagokkal itatódottát. át. Dízelolaj, cigaretta füst és motorolaj érződött rajta, mintha egy idegen tölelne. Beülök a kávéházba, mondta Matyő, amikor felbukkant egy új vásárló. Átvágott a plászon a káfédől a péhez, letette vászonzsákját, és helyet foglalt az egyik kerekfémasztalnál. Üldögélés közben elnézte élient, aki mosolygósan csevegve szolgálta ki az időközben keletkezett kis sort, de nem sokáig merenghetett. Á, szervusz, Matyő! Jó látni téged ilyen hosszú idő után, Stefani, szervusz, én is örülök, hogy látlak. A fiú felállt, és pozit nyomott a lány mindkét orcájára. Stefani meg se várta, hogy invitálják. Azonnal lehuppant Mátyő mellé. Mondj csak, kezdett tágra nyílt szemmel, kezét a fiú karjára téve. Mi hozott vissza, Kuliakba? Ó, annyi mindent akarok kérdezni. Be kell számolnod minden hírről. Olyan unalmas itt manapság, Folyton csak kuporgatunk, garasoskodunk, hogy legyen mit ennünk, és meg sem tudom számolni, hány órát töltök hetente sorban állással. Neked biztosan könnyebb lehet tülben, nem járnak minden percben a nyakatokra a német katonák. Ott van viszont a rendőrség meg a polgárőrök, akik biztosítják a kormány uralmát, felelte szeliden Mátyő, amikor végre szóhoz jutott. Gyanítom, hogy a kettő nagyon hasonló. – Nézd meg, hogy lefogytam! – folytatta Stefani, mintha meg se hallotta volna. – Biztosan szörnyen nézek ki. Azzal hátra simította hosszú fekete haját, és bókra várva idétlenül felnevetett. Mátjő a stand felé nézett. – Éljen vékony alakjára! Lötyögő blúzát a derekán szorosra húzott kötény tartotta, bőrövébe pedig, melyben a pénzt gyűjtötte, több bújjukat is kellett már fúrnia, nehogy lecsússon a csípőjére. Azt hiszem, mindannyian sokat változtunk az utóbbi két évben, jegyezte meg. Stefani követte a fiú pillantását, aztán durcásanak karjára koppintott, hogy újra magára vonja a figyelmét. Látod, hogy elkopott a ruhám? De hát abból kell kihoznunk a legjobbat, amink van, nem igaz? igyekezett ismét dicséretet kicsikarni magának. – Nagyon jól nézel ki, Stefani, mint mindig, – válaszolta udvariasan Matyő. A lány szempilláit rebegtetve elmosolyodott. – Nem rendelnél nekem egy kávét, Matyő? – unszolta a fiút. Miután vaskos kis csészékben megkapták a keserű italt, Stefani észrevette, hogy Jacques Lometre reggeli szünetet tartva elhagyja a péküzletet, és a szökőkúthoz ballag beszélgetni a kerékpárral érkezett ív Martinhoz. – Ki az? – kérdezte Matyő. Szerintem nem ismerem. Stefani úgy fordult hozzá, mintha meglepődne. Zsák! Ő a pék segédje. Már itt van egy ideje. Amint látod, jó barátságban van a Martin családdal. Nem meséltek róla? Gyakran tölti az idejét ívvel. Meg Éliennel. Nem tudta megállni, hogy ne tegye hozzá. Nem említették, vont vállat mátyő. De hát alig volt időnk beszélgetni. Rajta, kivele? Mivel mulatod az időt? Stefani most minden figyelmét rászegezte, és még a fiú a vasúti kiképzést ecsetelte, egész közel hajolt hozzá. Ó, Mátyő, olyan megnyugtató azt hallani, hogy az emberek védelméért munkálkodsz. Nem, mintha utaznék bárhová is mostanában vonattal. Vagy ha egyáltalán utaznék, ha már itt tartunk. Szép volt, Bordó. A fiú újfent a vállát vonogatta. Ha szereted az ilyesmit, akkor igen, gondolom. Nagyváros. Nekem túl sokott az ember. Stefanit egyre jobban bosszantotta, hogy Mátyő nem vevő a flörtölésre, úgyhogy ismét hátradőlt és tekintetével végigpásztázta a piacteret. Épp ekkor lépett ki a ó Óbellonytán Fárber. Stefani oldalba bökte Mátyőt. Ott megy élien másik új barátja, akiről bizonyára szintén nem tettem lítést. Rossz indulat villant a szemében, de a fiú nem vette észre, mert a németet figyelte, aki Élien pultja felé tartott. A tiszt mondott valamit Éliennek. Matyő pedig látta, hogy a lány mosolyogva bólint. Aztán kivesz egy üveg mézet az asztal alatti kosárból, és a katona elé teszi. Az kiszámolja a pénzt, átadja, a lány meg a bőrövébe csúsztatja. De úgy tűnt, a férfinak nem olyan sürgős a dolga, nem távozik azonnal. Vevők sem voltak a stannál, úgyhogy beszélgettek még egy darabig. Matyő látta, hogy Éljen megint mosolyog, és megigazgatja a nyakába kötött tarkakendőt. Az Oberlointant végül felvette az üvegmézét, és elbandukolt a Meri felé. Ott aztán váltott néhány szót a lépcsőnél posztoló német őrrel, majd eltűnt az épületben. Jó lehet, ha az embernek ilyen rangú barátai vannak, vetette oda Sztéfáni tettetett közönnyel. Nyilván élvez bizonyos előnyöket abból kifolyólag, hogy a satű belvűben nap mint nap érintkezik a németekkel. Jól jön az efféle féle kivételezettség, a Martin család láthatóan jól tápláltabb, mint mindenki más errefelé. Állandóan felvágnak és osztogatják a maradékot nekünk, szegény rászorulóknak és míg mindenki másnak be kell szolgáltatnia a terményeit, madmazer éljen, megtarthatja és árulhatja a mézét. Még azt is hallottam, hogy kiügyeskedett némi ráadás benzi hogy az apja furikázhassa ide-oda a teherautóján. Matyő felhajtotta a kávé kesernyés végét, és letette a csészét. Nem hinném, hogy így lenne, Stefani, mondta. A lány azonban látta, hogy állításai hatást gyakorolnak rá, és szemében ismét gonosz szikra gyúlt. Felsóhajtott, mintha nagy bánata lenne. Ó, oh, Matthew! Stefani megint finoman a fiú karjára tette a kezét. Rémes, hogy nekem kell elmondanom neked. Tudom, milyen közel álltál Alienhez, mielőtt elmentél, de mint a barátod, el kell, hogy mondjam az igazságot. Az igazságot? Mire gondolsz? Stefaninak most végre sikerült magára terelni Mátyő figyelmét. Nézd csak oda, intett a fejével Élien pultja felé, ahová éppen Jacques Lemaitre közeledett. Figyeld meg, hogy kacérkodik mindenkivel. A pék segéddel, a német tisztel. Nem várt sokáig, amikor elutaztál, elmondhatom. Mátyő arca elvörösödött a dütől. Ez nem igaz. Élien nem ilyen. Pedig mostanában sajnos ilyen, Matyő. Persze az ember próbál nem túl szigorúan ítélkezni, hiszen a háború szörnyű dolgokat művel, és megváltoztatja az embereket. De látod azt a kendőt a nyakában? A fiú bólintott. Emlékezett rá, hogy él előző hétvégén is azt viselte. Azt mondják, a német szeretője ajándékozta neki. Hol máshol szerzett volna ilyen kendőt errefelé? Mutogatja mindenhol, amerre csak jár. De azt mondta, a nővére hozta neki Párizsból, vágott vissza Matyő. Stefáni megvetők is kacajt hallatott. Ha, tényleg ezt állította? Az egyetlen ajándék, amit mirei Martinéknak hozott, az a kislány volt. Azt mondják, nem Ilén az egyetlen Martin lány, aki -e a levet a németekkel. Mirei itt hagyta a törvénytelen gyerekét a családjának, aztán pucolt vissza Párizsba, ahogy tudott. Nem tudtuk mire vélni, miért akar olyan gyorsan visszamenni, de miután lepasszolta a gyereket, bizonyára nem tudott ellenállni az előkelő élet vonzerejének, hogy a legjobb éttermekben ehet ihat a német tisztekkel. Kitalálták ezt a mesét Gustav kuzinjának a gyerekéről, hogy leplezzék a család szégyenét. Matyő arcából kiszökött a vér, Sápad hideg bőrén, mely amúgy napbarnított volt a földműves munkától, most veríték gyöngyözött. – Egy szavadat sem hiszem, Stefani, mondta viszonyogva. A lány megvonta keskeny vállát. – Akkor ne híd, Tudom, ez szörnyen megrendítő, lehet hallanod az igazságot. Én csupán annyit tehetek, hogy elmondom, mi folyik itt valójában. Csak is a te érdekedben. Nézni is rossz, hogy a bolondját járatják veled. De nekem végül is egyre megy, hogy elhiszed-e, vagy sem. Felállt, megigazgatta a szoknyáját, és hátra simította a haját. Köszönöm a kávét, Matyő, és sok szerencsét a munkádhoz. Majd látogass meg valamikor, ha erre jársz. Oda pillantott alien felé, hogy meggyőződjön róla a lány, észrevette kivel társalgott ez ideig Matyő. aztán lehajolt, és búcsúzóul arcon csókolta a fiút. Matyő zavarodottan ült. Fejében Stefani szavai visszhangoztak. Néhány perc múlva megjelent Íva kerékpárján. – Szálű, Matyő! Nem bánod, ha leülök hozzád? – Dehogy gyere csak! Jó tenne most valami épelmélyű társaság. Ív rámosolygott. – Igen, láttam, hogy Stefani bevetette magát. Ez a lány nem adja fel egy könnyen, azt meg kell hagyni. – Ki az a fickó, akivel a szökőkútnál beszélgettél? – érdeklődött Matyő. – Zsák? – Jó barát. A pékségben dolgozik. A liszt szállításnál ismertem meg. Matyőnek feltűnt, hogy Ív, aki mindig nyílt és őszinte volt, nem egészen nézett a szemébe, miközben válaszolt. – Nem mintha annyi kiszállítandó lisztünk lenne manapság, folytatta Ív. Újabban gesztenyét őrlünk, meg kukoricát és zabot. Ott tartunk, hogy állati takarmányt fogyasztunk. De gondolom, ugyanez megy oda át is. Nehéz idők járnak. Matyő konstatálta, hogy a beszélgetés ügyesen elkanyarodott a zsák-lömet témától. Így valamilyen okból nem akart új cimborájáról mesélni. Matyő a plász felé pillantott. Élien pedig elkapta a pillantását és intett neki. Megigazította sejemkendőjét, hogy egyenesen álljon, aztán hozzálátott a pakoláshoz. Matyő azonban nem ment oda segíteni neki, ahogy egyébként tette volna, csak ült, nézte elgondolkodva, szinte meg sem hallva ív csapongó szóáradatát. A teherautóban is hallgatott, míg megtették a rövid utat a malomházig. Aztán alig nyúlt az ételhez, melyet lizet főzött nekik az alien potazséjéből származó zöldségekből. Volt gazdagon készített erőleves gesztenyekrémmel, lágy kecske sajt, és Matyő látogatásának örömére néhány szelet szárított sonka az ól mögötti barlangból. A finom étel a fiú szájában fűrészporrá változott, megmérgezték a kétségek, melyeket Stefani ültetett a fejébe. Ebéd után így szólt. Gyere, Éljen, sétáljunk egyet a folyóparton. Induláskor a lány megfogta a kezét, ujjait a fiú széles új percei köré fonta, de Matyő nem viszonozta kedvességét. Amint a folyó mentén haladva a szöges drótot szegélyező szűk, sáros ösvényhez értek, Élián faggatni kezdte. – Matyő, valami baj van? – a fiú megállt és feléfordult. Aztán megérintette a finom sejemkendőt, melyet a lány most is lazán megkötve viselt a nyakában. – Ezt kitől kaptad? – kérdezte majdnem suttogva. – Élien elkapta a tekintetét. – Mondtam, hogy Mirej ajándékozta nekem. Éljen, Szólt most esdeklő hangon a fiú. Mondd el az igazságot. Honnan van ez a kendő? A lány felnézett, bele egyenesen a fiú szemébe. Sajnálom, Matyő. Nem mondhatom el. Értem, felelte halkan a fiú. És Blanche? Kik az igazi szülei? Elien Kisé értetlenül nézett rá. Összezavarta a témaváltás. Sajnálom, Mátyő, ezt sem mondhatom el. Szeretném elmondani az igazságot, de az igazság az, hogy vannak dolgok, amiket nem mondhatok el. A fiú a drótketrecbe bezárt folyó felé fordult. Küzdött a szavakkal. Többször is visszanyelte őket, mielőtt kimondta. Ó, Élien, mit tett veled ez a háború? Hangja remegett a kibírhatatlan fájdalomtól, mely ketté szakította a szívét. A lány megpróbálta megölelni, de elhúzódott tőle. Matyő, mondta Élien, nézd rám, kérlek. A fiú erőt vett magán, és újra a lány felé fordult. Ráharapott az ajkára, Szemek kivörösödött a visszatartott marókönyektől. A háború ugyanazt tette velem, amit veled, mondta Élien. Hangja nyugodtan és határozottan csengett, míg Matyőjé tele volt érzelmekkel. Meg kellett hoznom bizonyos döntéseket, épp úgy, mint neked. Nem teszünk mást, csak próbálunk életben maradni. De Élien, a háború nem tarthat örökké. Mi lesz utána? Amikor vége? Mindenkinek együtt kell majd élnie azzal, amit tett. Igen, Mátyő, felelte a lány. Együtt kell majd élnünk mind azzal, amit tettünk. És azzal is, amit nem tettünk meg. Csendben álltak egy ideig. Aztán visszafordultak, és gondolataikba merülve elindultak a malom felé. Mit akarsz tenni? kérdezte Élien, amikor a malomházhoz vezető út utolsó szakaszához értek. Matyő vállatvont. Elég sokáig távol maradtam apámtól és lüktől. Ha most nekivágok, elérem a szántfolyból jövő vonatot, amivel estére hazaérek. Élien arcán legördült egy köncsepp. A kendőre hullott, és sötét vérvörös foltot hagyott a skarlát piros szegélyen. Matyő! Zokogta. Sajnálom. A fiú bólintott. Megint elállt a szava. Aztán azt mondta. Emlékszel, mit mondtam a múlt hét végén? Hogy elvették a hangunkat és a hazánkat is. Éljen a szemébe nézett. De örökre nem hallgattathatnak el bennünket. Eljön majd a nap, amikor el lehet mondani az igazságot. Matyő megrázta a fejét. Úgy tűnik, az igazság valami nagyon bonyolult dolog lett hirtelen. Sajnálom, él ilyen, de jobb, ha összeszedem a holmim és megyek. A lány elkísérte a hídig. Nézte, ahogy bemutatja a papírjait az őröknek, akik intenek, hogy mehet. Úgy sétált el, hogy képtelen volt visszanézni. És a kettőjüket elválasztó vonal. Minden eddiginél áthatolhatatlanabbá vált. Harmadik rész Élien 1943. 1942. novemberében a megszálló németerők átvették az irányítást egész Franciaország felett, és csapatokat vezényeltek a korábban meg nem szállt területre. Kuliákban azonban nem hozott nagy változást a demarkációs vonal megszüntetése, sőt, mintha a korábbinál is sűrűbbé váltak volna az útlezárások, és a hidaknál felállított ellenőrzőpontok is megmaradtak. Belföldön továbbra sem lehetett utazni az előírt okmányok nélkül, Auschwitzhoz jutni pedig ugyanolyan nehezen lehetett, mint annak előtte. Alien minden nap várta, hát ha lap érkezik azok, amiket ő küldött a fiúnak, válasz nélkül eltűntek a semmiben. Bármiféle üzenet, még egy előírásosan 13 soros, semmit mondó, cenzúrázott híradás is, mondjuk az azévi aratásról, tudatta volna vele, hogy megbocsátott, amiért nem mondott el neki mindent, és újra bízik benne. De nem jött semmi. Azt mondogatta magának, lehet, hogy írt, csak nem kézbesítették. Noha maga se hitte igazán, hogy így történt volna. Az éjszakai levegő csípős volt a fagytól. A folyót köt borította, amikor éljen egy februári reggelen munkába indult. Hangokra lett figyelmes. Gősztev és Ív ténykedtek a zsirib kapuknál, de csak homályosan tudta kivenni a körvonalaikat. Úgy tűnt, mintha valami nehéz dolgot próbálnának kihúzni a folyóból, Úgyhogy oda sétált, hát ha tud nekik segíteni. A köd egy pillanatra kavarogva kitisztult és megemelkedett, s Élián rémülten kapott levegőért. Güstev hátrafordult a hangra, és rákiáltott. Maradj ott! Ne gyere közelebb! De a lány már meglátta a holttestet, mely fennakadt a zsilib csatorna bejáratánál. Ív szarunyelő bicskájával vagdosta le a férfi ruháját a szúrós karmaival beleakaszkodó szöges drótról. Apa és fia partra lökték a testet. A férfi átázott kabátjából és nadrágjából víz folyt, de Élián látta, amint előbb rózsaszínessé, majd hamarosan sötét pirossá válik. A férfi felsőtestét szitává lőtték. Gustáv eltépette egy üres lisztes zsákot, és letakarta vele a holttestet. Ki az papa? – kérdezte Élián. Nem látta rendesen az arcot, mely a vízben töltött idő alatt elszürkült és felpuffadt. Megrémült egy pillanatra, hogy talán zsák lömetr lehetett. Gusztáv komoran csóválta a fejét. Nem ismerős, de biztos vagyok benne, hogy egy megizör. A németek eltökélt szándéka, hogy letörjék az ellenállást. Nyilvánvalóan elfogták és kivégezték. Ív... Aki a tetem mellett térdelt, hirtelen oldalra dőlt, és öklendezni kezdett a fűre. Gusztáv gyengéden paskolta a hátát, nyugtatólag mormogott valamit, aztán, amikor a fia már nem hányt többet, felsegítette. Él Kísértbe be az öcsédet a házba, és mondd el mamónak, mi történt. És mit teszünk, papa? Várok kilencig, aztán bejelentem a Meriben, Gustáv arca is majdnem olyan sápat volt, mint Ivé. Élien, elég erős vagy ahhoz, hogy elmenj dolgozni. Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha maradna minden a megszokott rendben, amennyire lehet. A lány bólintott. Menni fog. És Élien? Igen, papa? Nálad van a sálad? Az az érzésem, ma megint lesz egy sétád. Később, mikor felszállak Élián kihúzta a kendőt a köténye zsebéből, és megmutatta apjának. Szó nélkül jó erősen a hajára kötötte. Aztán belekarolt ívbe, és bevezette a házba. Ebi 2017. Miközben lefekvéshez készülődöm, elgondolkodom Élián történetének azon a részén, melyet Sarah ma mondott el. Kihajolok az ablakon. Behúzom a zsalukat, a folyó pedig tovasiklik a holdfényben, csendben folytatva útját a tenger felé. A sötétben hallom a bőrszárnyú denevérek denevére a gát felduzzasztott fekete vize felett, és megborzongok. Még elképzelni is szörnyű az ott lebegő hulla irtózatát, amint Gusztáv és Év kiszabadítják a zsiliből, éljen pedig bekíséri öccsét a házba. Gondosan helyre kattintom a súlyos vaskallantyút, hogy a spalettával kizárjam a képet. Jean-Marc ma itt járt, és megjavította a tolózárat, úgyhogy a nyelv most szépen becsúszik a helyére, kirekeztve a denevéreket, éjeli lepkéket és egyéb szárnyas éjjeli lényeket. Kaptam tőle szárított házfateát is, és felhoztam belőle egy csészével a padlás szobába, hogy izogathassam. Édes illata a nyári napokat idézi. Kellemesen elfáradt lábaimat kinyújtóztatom a takaró alatt, és szűrcsölgetem a tizánomat. Újdonság számomra, hogy ennyi helyen van. Amikor zekkel aludtam egy ágyban, mindig a matrac szélén feküdtem, hogy minél kevesebb helyet foglaljak. Összehúztam magam, nehogy akaratlanul is hozzáérjek, nehogy felébresszem, Egyre kisebbre zsugorítottam magam, míg már azon tűnődtem, talán teljesen el is tűnök. Felhörpintem a teám, leteszem a bögrét az éjjeli szekrényre, és lekapcsolom a lámpát. A spalettákon túli sötétségből ide hallatszik egy hal csobbanása, ahogy kiugrik a vízből, majd visszamerül a folyó rejtelmes mélységeibe. Félálomban lebegek. Gondolatok és emlékek úsznak be a tudatomba, aztán távoznak. Egy holtest, mintha viaszból lenne. Ami megmarad, miután az élet kilép a testből, valótlannak tűnik. Mi lehet az az éltető szikra, amely kihalszik ilyenkor? Miből áll vajon az önvaló? Olyan közel voltam ahhoz, hogy elveszítsem saját magam. Azt hittem, már meg is halt bennem az a valami. De a szikra mégis megmaradt. Valahogy az utolsó pillanatban, amikor már majdnem örökre kihunyt, újra feliszott benne az élet. Alien, 1943 Gusztávnak igaza volt. Aznap, amikor a mekizon holtestét kihúzták a folyóból, a gróf arra kérte Élient, hogy miután a halvány téli nap eloszlatta a ködöt a folyóvölgyben, tegyen megint sétát a kertfala körül. Ez a séta azonban hosszabb volt a szokásosnál. Háromszor kellett körbe mennie az óramutatójárásával ellenkező irányban. A hideg ellenére veríték Marta a fejbőrét a kendő alatt, és még a korábbiaknál is kiszolgáltatottabbnak érezte magát az ismeretlen figyelő szemeknek. Bárki és bárhol legyenek is. Nem tudott szabadulni a férfi holtestének képétől. Sétaközben folyvást émeigett és rosszul lét környékezte. Egész testében megkönnyebbült, amikor végre belépett a satukonyhájába, majd gyorsan nekilátott, és csokrokba kötötte a leszedett növényeket, hogy a malomházban később a tűzhely fölé akaszthassa őket száradni. Amikor aznap este hazaért, senki nem volt a konyhában. – Papa, mamó, ív! – szólongatta őket. Odafentről padlódeszkák nyikorgása ütötte meg a fülét. Valaki sietve járkált fel alá. Elien felszaladt, és ív szobájában talált rá az ide-oda lépkedő édesanyjára, aki ruhákat vett elő a fia szekrényéből, és egy táskába hajtogatta őket. Közben Blás épp nyafogni kezdett a szomszéd szobában. Alizett és Gusztáv hálószobájának sarkában álló kiságyában. – Mi történik? – kérdezte Élien zavartan. – Ívnek mennie kell – fevelte az anyja. A gyötrelem barázdákat vájt az arcára, s az asszony hirtelen idősebbnek tűnt. Amikor apád bement a Meribe ma reggel, hogy jelentse a folyóban talált holtestet, a titkárasszony átadott neki egy felszólítást, hogy továbbítsa Ívnek. Új törvény van. Service du travail A téren is kifüggesztették ma a rendeletet a kötelező munkaszolgálatról. Nem szaktudás szerint hívják be az embereket munkára, hanem most már egész korcsoportokat küldenek munkatáborokba. Évnek azt mondták, néhány napon belül jelentkeznie kell transportra. Év, suttogta élyen. Eszébe jutottak a távolban eldübörgő szerelvények. Aztán egy másik gondolat is felvillant az agyában. És, Matyő, rá is kell, hogy vonatkozzon. Lizette egy gyapjú pulóverrel a kezében megállt. Igen, de ne aggódj. Matyőnek nem kell mennie. A rendeletben az áll, hogy bizonyos dolgozók kivételnek számítanak, például a rendőrök meg a tűzoltók, és a felügyeleti szolgálat emberei. Éli zavaros érzelmek kavarogtak. Alig tudott világosan gondolkodni. De hát ív? Munkatáborba? Lizett összeszorította az ajkait és megrázta a fejét. Az öcséd nem megy el a munkatáborba. De hát pakolod a hol Úgy döntött, hogy bujkálni fog a mekizanokkal. Ma este indul. Apáddal még megcsinálnak pár dolgot a malomban, hogy papa majd elboldoguljon egyedül is. Én megmondtam, hogy akkor addig összecsomagolok neki. Nem vihet mindent. mindent. elakadt a szava, folytogatta a sírás. Éljen átülelte anyját, és a karjában tartotta, míg Lizett az összehajtogatott pulóver fölött zokogott rászkódó vállakkal. Mit tudok segíteni? kérdezte a lány. Blanche egyre elkeseredettebben sírt a másik szobában, Lizet pedig mosolyogva megtörölte a szemét a kézfejével. Menj, vigasztald meg a kicsit, vidd le a konyhába, és itasd meg egy jó kis kamilla főzettel. Egy perc, és jövök én is. És éljen? Bátornak kell mutatnunk magunkat, amikor elköszönünk iftől. A mosolyunkra és a szeretetünkre emlékezzen. Legyen ez az ajándékunk neki, amikor felkerekedik. Mostantól nagy szüksége lesz a tőlünk kapott erőre. Blán sötét fürtyeit már egészen átnedvesítették a könnyek, és amikor Élien lehajolt érte, nyomban a nyakába csimpaszkodott, és olyan szorosan ölelte, mintha sosem akarná elengedni. Élien csitítgatni kezdte. Csss, mepötit, jól van, minden rendben lesz. Eljen, Hola a ív? kérdezte Blán Lassan tanul csak beszélni. Nem is csoda azok után, amin keresztül ment, mondogatta Lizett. S ha bár a szókincse már fejlődésnek indult, Élien nevét még, eljennek ejtette. Nem sokára jön. Segít a papának, de mindjárt jön, és kapsz tőle egy jó nagy ölelést. Aztán egy kis időre el kell majd mennie, de visszajön majd hozzánk megint. Élien buzgó reménykedett benne, hogy igazat mond. Nem csak Bláns, hanem saját maga miatt is. Hamaj visszajön, tudakolta a kislány. Nagy barna szemének pillája könnyektől összeragadva meredeztek felfelé. Remélem. Jemélem, ismételte Bláns, határozottan bólogatva. Hamaj. Élián beáztatott néhány szárított kamilla virágot egy kis forró vízbe. Aztán átszűrte az italt egy lepkékkel díszített, pici porcelán bögrébe, melyet Bláns úgy szeretett. Leült és ringatni kezdte a kislányt a térdén, halkan énekelve neki, míg nyugtató teáját szürcsölgette. Nyílt az ajtó, és miközben a férfiak a konyhába léptek, a betoluló fagyos téli levegő rövid időre átvette a hatalmat a konyha melege felett. Gustáv igyekezett nyugodtnak és bizakodónak látszani, Gyakorlati kérdésekre terelte a figyelmet, és tanácsokkal látta el ívet. Tarts szárazon a lábad, különben rosszul jársz. Alaposan bekentem a csizmádat viasszal. Hallgass arra, amit a többiek mondanak. Ők már tapasztaltak. Biztosan több hozzá hasonló is csatlakozik hamarosan, akik azt gondolják, a munkatábornál az is jobb, ha az ember a vadonban próbál életben maradni. Ív csendes, a szokottnál sokkal visszafogottabb volt. Alien pedig egyszerre látta hirtelen idősebbnek és ijesztően fiatalnak. Sírni vágyott volna érte az öcséért, aki arra a döntésre kényszerült, hogy el kell hagynia a meleg és szerető családi fészket, és egy csapat idegennel fog bujkálni és a szabad ég alatt aludni. De emlékeztette magát Lizett szavaira, és inkább mosolyt erőltetett magára. Megszólalni nem mert, félt, hogy elakadna a szava. De ív felé, és halkan énekelni kezdte Blanche kedvenc talát, öccsének épp annyira, mint az ölében ülő kislánynak. Ilie long közöttem, közötem, oly sokáig szerettelek. Ív megfogta egy pillanatra élien vállát, amitől a lány hangja megbicsaklott egy kicsit, de aztán mély levegőt vett és folytatta. Ív pedig lehajolt, és puszit nyomott bláns lokniaira. A csöpség átkarolta a fiú nyakát, rámosolygott, és ő is énekelni kezdett. Amikor a dal véget ért, év kibontakozott a kislány öleléséből, majd minden átmenet nélkül elhagyta a konyhát, kettesével szedve a fokokat, felszaladt a lépcsőn. Pár perc múlva újra előkerült egyik kezében a zsákjával, a másikkal meg átölelte derekát. Lizett letörölte előzőlegett könnyeit, és Gusztáfhoz hasonlóan igyekezett bátor arckifejezést ölteni. Halkan kopogtak. És mire Élien hátrafordult, Zsák Lömetröt pillantotta meg az ajtóban. A férfi biccentett mindenkinek, majd határozottan kezet rázott ívvel. Kész vagy? kérdezte kertelés nélkül. Indulnunk kell. A fiú bólintott. De úgy elszorult a torka, hogy hiába próbált elköszönni a családjától, képtelen volt kimondani egy szót is. Sorban megölelte őket, anyját másodpercekig némán tartotta a karjában. Éljen az öccse válla fölött látta, hogy Lizet lehunja a szemét, és vonásai egy pillanatra megremegnek az elvállás heves fájdalmában. Ív végül elengedte anyját, és vállára vette a batyuját. Jacques megveregette a hátát, és mosolyogva fordult a család felé. – Ne aggódjanak! Vigyázunk rá! Amint tudom, megüzenem, hogy van! – Köszönjük, Zsák! Isten áldja! Lizet még utoljára meg akarta érinteni a fiát, de az már elindult az ajtó felé. Így hát lehengette kezét, és a kötényét kezdte igazgatni. Elien megfogta, és hevesen megszorította anyja kezét, hogy erőt adjon mindkettőjüknek. Aztán becsukódott az ajtó ív zsák mögött, és a két férfi tova tűnt a meccően hideg éjszakában. Az év eleje óta új francia rendvédelmi erőt állítottak szolgálatba, a Miliszt, mely a Gestapo mellett működött. Azon a hétvégén, amikor Ilien a piacon kirakosgatta maradék néhány üveg mézét és méhviaszát, egy pár üveg alma befőttel, megbe cukorhián fekete kömény magot szórt, hogy enyhítse a gyümölcs fanyarízét, észrevette, hogy a szökőkútnál két barna inges, kékkabátos henyél, és figyeli a piac jövésmenést. Egyikükről úgy sejtette, helybéli lehet. Stefani haladt el a miliszionok mellett a kosarával, és haját hátravetve rájuk mosolygott. A fiatalabbik férfi kihúzta magát, és mondott valamit, Mire a lány megállt, visszafordult feléjük, és szemmel láthatóan megmutatta nekik tartalmát. A milícionok néhány percre beszédbe elegyedtek a folyvást vigyorgó és kacarászó Szefánival. Élien látta, mint a lány közelebb hajol hozzájuk, mint aki bizalmas dolgot közöl. Aztán a válla felett Élien standja felé pillant. A rendőrök tekintetükkel követték a lány pillantását, és méregetni kezdték élient. Váltottak még egy-két szót, aztán Stefani folytatta útját, miközben lezseren lepöt egy képzeletbeli porszemet a blúza kézelőjéről, hogy a mézes pultnál elhaladva elkerülje Élien pillantását. A milicianok komótosan Élien felé bandukoltak. Leheletük kis felhőket formált a hideg reggeli levegőben. Jó reggelt, Mössziő! Köszöntötte őket Élien udvarihason, amikor a pulthoz értek. Mademoiselle Martin, ugye? kérdezte az a férfi, aki ismerős volt Éliennek. Oui, monsieur. Mondja csak Mademoiselle, a férfi halkan beszélt, de elég rossz indulat csengett a hangjában, hogy Élien keze megremegjen a kockás abrosz igazgatása közben. Merre találjuk az öcsét mostanában? A lány egyenesen a szemébe nézett. És határozott pillantása láthatóan megzavarta a férfit. Bár csak tudnám, messzi ő. Régóta nem láttuk. Álta a férfi tekintetét, nem akart elsőként félre nézni. A rendőr végül pislogni kezdett, és a pulton árválkodó néhány üvegre nézett. A kollégája ide-oda kapkodta a pillantását, és folyton kicserepesedett ajkait nyalogatta, amitől olyan volt, mint egy kígyó. És az udvarlója? Mötyi ugye? Szokott hallani felőle? Elien riadtan nézett rá. Mi e Matyőnek ívhez? Bizonyára a vasútvédelmén munkálkodik. Vett egy halk lélegzetet, hogy megnyugtassa magát, és emlékezzen óvatosnak kell lennie, nehogy eláruljon valamit. Nem hallottam matyó felől, mióta elhagyta Kuliakot. – Azt hiszem, otthon van tűben, de már nem az udvarlóm. A kígyó gónyosan elmosolyodott. – Jól hazudik, mi? Az első miliszjón a homlokát ráncolta. – Ha véletlenül hallana róluk, ugye tájékoztat bennünket, mademazel Martin. Érdeklődnénk tőlük bizonyos garázda cselekményekkel, köztük állami tulajdon rongálásával kapcsolatban. A páros elballagott de itt-ott megálltak és kikérdeztek más árusokat is. Az a néhány kuliáki lakos, aki reggel kimerészkedett ezen a hideg csípős napon, a rendőrök láttán csendben elszállingózott. A milisz már hírhetté vált arról, hogy még a gestápónál is rosszabb, mert saját honfitársaival szemben lép fel brutális kegyetlenséggel. Mivel beszélték a nyelvet és ismerték a területet, beleértve az összes helyi informátort is, még nagyobb fenyegetést jelentettek. Éljen figyelte, merre haladnak a piac téren. A kemény tél végén jócskán megcsappant a standok száma, alig volt kirakni való áru. Olyan kevés volt az ennivaló, hogy majdnem minden családban voltak zsúszánok, vagyis nélkülöző napok, amikor szinte semmit nem ettek. A malomban is kezdték felélni a tartalékaikat. Élien épp előző napást, ki az utolsó krumplikat és tarlórépákat a folyóparti Korgó Korgógyomorral kémlelte a fémszürke eget a tavasz első jelei után sóvárogva, amikor az erdők mezők újra felébrednek, és megint természetes éléskamrává válnak. A méhek pedig munkához látnak, és a gyümölcspák virágaiból mézet készítenek. És ekkor, csodával határos módon, Mintha csak ő varázsolta volna elő az égből, hangokat hallott odafentről, méghozzá a feje felett elsúanó első szürke darvak reketrikoltozását. Néhányan voltak csak. A hímekből álló élboly, amik megtették a több ezer kilométeres utat az északi párzóhelyekig. A nőstények és az előző évben kikelt fiatalabb madarak később érkeznek majd hatalmas, egymást követő rajokban, melyek egyszer csak megjelennek a láthatáron, és kiáltozásukkal betöltik a tavaszi kékeget. Alien szíve hevesebben kezdett verni. A darvak első képviselőinek megjelenése a remény üzenete volt. Kitartás! Mindjárt itt a tavasz! Reménykedett, hogy bárhol is volt. is látta a madarakat. Azt is remélte, talán Mátyő felett is elszállnak, amikor épp a gazdaság földjeit szántja, előkészítve a talajt az azévi vetéshez. Látta, amint eltűnnek éjszakon, és szerette volna, ha elkanyarodnak keletnek, majd átröpülnek Párizs felett is, összeköttetést teremtve közte és Mirei között. Mi meg vagyunk suttogta magában. Kitartás. Mindjárt itt a tavasz. EBI 2017 Mitől leszünk képesek kitartani? Az éhezés és elszigeteltség évei komoly áldozatokat követeltek Élientől és családjától. De még sok mindenbe bekapaszkodhattak. Egy közösség részei voltak, amelyben számíthattak egymásra. Amikor a legmagányosabb voltam, amikor úgy éreztem, úgy hervadozom és haldoklom, mint egy víztől, fénytől, tápanyagoktól megfosztott növény. Valami legbelül arra késztetett, hogy kapcsolatot teremtsek másokkal. Amikor úgy éreztem, erőm utolsó foszlányai is kilógozódnak belőlem. Valami méről fakadó életösztön működésbe lépett bennem. Semmi drámai nem volt a dologban. Sőt, a hétköznapi szemlélő számára valószínűleg teljesen jelentéktelennek tűnhetett. Amikor Szem, egy vidám, barátságos lánya tanulócsoportomból kávézni hívott, nem kerestem kifogást, hogy leléphessek, mint máskor, hanem azon kaptam magam, hogy azt mondom. Rendben, nagyszerű ötlet. Meglepődtem magamon. Nem állt szándékomban igent mondani. Miközben kis csapatunk az út túloldalán található kávézó felé tartott, kavarogni kezdtek a gondolataim. Mit csinálok? Zeg, dühös lesz. Mit mondok neki? De valami mégis ott tartott a csoporttal. Követtem őket a kávézó kellemes melegébe, leültem, és rendeltem egy lattét. A következő 45 percben pedig megtapasztalhattam, milyen érzés lazán beszélgetni és nevetgélni barátságos emberekkel, együtt panaszkodni, mennyire lehetetlen boldogulni a Juliuszisszel, hát még épkézláb eszét írni róla, és meghallgatni ezt-azt mások életéről. Abban a 45 percben átéltem, milyen érzés önmagamnak lenni. Volt persze balhém, mikor hazaértem. Abban a minutumban érzékeltem, amikor elfordítottam a kulcsomat a zárban. a bejárattal szemben lévő kanapén ült, előtte dohányzó asztalon egy majdnem üres vörösboros üveg. Ment a tévé, de nem is nézte. A levegőbe bámult. És tekintete olyan dermesztően hideg és sötét volt, mint a téli éjszaka a háta mögötti üvegtábla túloldalán. Rám se nézett, csak ült. Várta, hogy én tegyem meg az első lépést, mint a macska játékban. Felakasztottam a kabátom, levettem a cipőm, és mosolyogva fordultam felé, remélve, hogy meggyőzően álcázom reszkető félelmem. Éreztem, ahogy befeszül a vállam. Ökölbeszoruló ujjaimat igyekeztem kiegyenesíteni. Hazafelemenet különféle magyarázatokat fontolgattam. Volt egy baleset a metrón. Milyen gyakran gondoltam magam is arra, hogy a peron széléről a hívogató ürességbe lépek, és a sebesen közeledő vonat segítségével örök feledésbe merülök. Vagy valamilyen hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy busszal jövök haza. Nagy hiba. Rettenetes dugó volt. Még hallottam is magam, ahogy mondom neki. De aztán az az apró önvalószikra, amely egy parányival erősebben égett a háromnegyed órányi kávézás és társalgás alatt, egyszerűen csak előállt az igazsággal. Bocs, késtem egy kicsit. A konzultáció után beültünk egy kávéra. Hangom könnyed és vidám volt. Hát, ha megúszom ennyivel. Végül is nem tettem én semmi rosszat. Nyilvánvalóan tudtam, hogy nem úszom meg ennyivel. Tudtam, mi fog történni. Tudtam, hogy nem fogok többet kávézni a konzultációk után. Igen, ez a jó szó. Diszociáció. Amikor az elme elhagyja a testet, hogy az elviselhetetlen, elviselhetővé váljon. Éljen. 1943. Bár a vége érhetetlennek látszó háború hosszú árnyékot vetett az életükre, Mösszi ülőkomt ugyanolyan udvarias volt német vendégeivel, mint mindig. Ők pedig továbbra is hagyták, hogy a törékeny öreg minden nap használja a könyvtárszobáját, meg a kápolnáját. A konyhában Madame Boá morgolódása időnként dühött forrongássá fajult, annyira zavarta, hogy nem jutván rendes alapanyagokhoz folyton ugyanazt kell főznie. A hentestől például gyakran csak leeső lóhús darabokat lehetett szerezni. Az asszony pedig már fogatkozott, hogyha egyszer vége lesz a háborúnak, soha többet nem fog tarlórépát, meg topinomburt, azaz csicsókát enni. A gróf egyre sűrűbben kérte Élient, hogy tegyen sétát délután a kert falak körül. A sejem noha a lány hétvégente gondosan mosta, vasalta és javítgatta, megfakult a viseléstől, és sarkainál foszladozni kezdett. De tarka-barka mintázata még mindig jól látszott. Élien nyugtalansága azonban egyre fokozódott mostanában, amikor a fal körül sétált. Kitartja vajon rajta a szemét. Próbált nem gondolni a milisziékre, akik hónapokkal korábban felkeresték a piacon, a helybéli férfira meg a szája szélét nyalogató, szemű kollégájára, és inkább azt mondogatta magának, hogy biztosan ív, és Mekizor figyelik. Jacques ív távozása után gyakoribb vendég lett a malomban. Éljen hálás volt neki, hogy amikor tudott, segített Gustavnak, és időnként ívről is hozott híreket, hogy jól megvan új bajtársai társaságában, és azt üzeni a családjának, hogy szárazon tartja a lábát, és rendszeresen cseréli az alsó neműjét, ahogy a papája és mamója intette. Utóbbi részlet igencsak megmosolyogtatta Élient. Ez aztán évre val, kiáltott fel. Szentelen, mint mindig. A lánynak az is feltűnt, hogy amikor beugrott és átadta az üzeneteket, vagy hozott egy kis kenyeret a pékségből, jacques általában nem volt sietős a dolga. Szívesen elidőzött náluk, megivott egy tizánt, és a napjáról kérdezgette Élient. Tulajdonképpen nem beszéltek semmi különösről, a lány azonban érezte, hogy mélyül közöttük a kapcsolat, és nem tudta nem észrevenni, hogy a férfi az utóbbi időben esténként búcsúzóul arcon csókolta, és láthatóan nehezére esett elindulnia a pékség feletti magányos lakásába. Ami Élient illeti időnként azon kapta magát, hogy a férfira gondol a satóbeli feladatai végzése közben, vagy amikor blánssal játszott a malomban. Kék szemébe hulló hajára, arcára, mely mindig felderült, amikor meglátta a lányt, komoly és elszánt vonásaira, melyek egyik pillanatról a másikra feloldódtak gontalan nevetésében. Ezektől érezte úgy Élien, mintha nyár lenne még akkor is, amikor borult volt az ég, Zsák, aki már vagy három éve élt a helyi közösségben, olyan jól játszotta a szerepét, hogy a lány már majdnem el is felejtette, hogy angol, és nagy valószínűséggel egy napon visszatér majd a szülőföldjére. Amint a vagy enyhült, kezdte kiengedni szorításából a talajt, és a folyópart sáros füvében kidugták fejüket az első nárcizok. Martinék megkönnyebülten felsóhajtottak, hogy most talán kicsivel könnyebb lesz ívnek abban a ki tudja milyen hegyi barlangban vagy erdei tisztáson, ahol tanyát vert. Az újságok egyre gyakrabban írtak az ellenállás tevékenységéről, hidakat és vasútvonalakat ért akciókról, valamint a kuliak határában működő élelmiszerraktár elleni támadásról. Ugyan a beszámolók elítélően szóltak az esetekről, Reményel töltötték el a népet, hogy talán fordulat következhet be a háború menetében. De a felforgató cselekmények sosem maradtak megtorlás nélkül. A milisz és a gestapó rendszeresen vitte embereket kihallgatásra. Voltak, akik összeverve és megtörtén visszatértek az otthonukba, de nem tudtak a szomszédaik szemébe nézni, mert kínvallatással arra kényszerítették őket, hogy vélt vagy valós információt adjanak ki róluk. Mások soha többé nem jöttek vissza olykor egész családokat hurcoltak el. A távolban pedig vészjóslóan és kegyetlenül dübörögtek tovább a vonatok. Rakományuk az emberi szenvedés volt. Azon a tavaszon Franciaországban mindenhol azt beszélték, hogy a szövetséges hatalmak nem sokára benyomulnak az országba. A megszálló sereg nem tehetett mást. Teljes harckészültségben maradt továbbra is Francia területen, miközben a keleti fronton az oroszok indítottak összehangolt támadásokat. De múltak a hetek, és a betörés elmaradt. Éljen érezte, hogy a satö belvűt elfoglaló katonák egyre feszültebbek, bár most is elismerően döntögették magukba a gróf pincében tárolt borát az étkezésekhez, melyeket Madame Boa ütött össze nekik abból, amihez hozzájutott. Az ország éhezett, gyakoriak voltak az áramszünetek. Az élelmiszerárak az égbe szögtek, de Mártinék továbbra is eléldegéltek valahogyan abból, hogy halat fogtak a zsilib csatornában, és gyűjtögettek az erdőben és az útszélen. A tavasz viszonylagos bősége azonban hamarosan kiapadt a nyári naptizében. Csak éljen méhei tartotta kirendíthetetlenül. Ők szorgosan gyűjtötték a nektárt a hőséget is bíró vadvirágokról. – Papa, mit csinálsz itt? – Érjen csodálkozott, amikor meglátta a satűkonyhájának ajtajában megjelenő apját. Gustáv kapkodva vette a levegőt, mint aki futott, és csupa verejték volt a nagyhőségben. Ruhája, mely lötyögött egykor erős alakján, csupa liszt volt, arca maszatos a Hogy levegőhöz jusson, egy pillanatra nekidőlt az ajtó félfának. Itt van, möszi Sürgősen beszélnem kell vele. Igen, azt hiszem, a kápolnában van. Át tudnál menni szólni neki? Biztonságosabb, ha én itt várok, hát ha erre jár valaki. Élien úgy sejtette, valaki alatt a németeket érthette, akik közül néhányan nem voltak szolgálatban aznap délután, és a társalgó árnyékos teraszára vonultak vissza szonyókálni. A lány bólintott, átsietett az udvaron a kápolnához, és bekopogott. Majd lenyomta a kilincset, de az ajtó zárva volt. Most is halk mormolás hallatszott odabentről. Aztán megnyikordult egy szék, és a pacsorok között a kápolna öreg kövezetén felhangzottak a gróf léptei és botjának kopogása. Elnézést kérek a zavarásért, mösziő, de itt van az édesapám. Azt mondja, sürgősen beszélnie kell önnel. A gróf biccentett, behúzta maga mögött a vaskos fakaput, és ráfordította a súlyos vaskulcsot, melyet azután visszarakott a kabát zsebébe. Menjen előre, kedvesem! A konyhajtóban éljen megállt, nem tudta, magukra hagyja-e őket, hogy négy szem beszélhessenek. A gróf azonban betessékelte. Lehet, hogy újabb sétára kérjük majd Élien. Amúgy meg úgy is sejti már, mi folyik itt. Mösszi ölökom mire a lány bólintott. Zsák veszélyben van, vágott a közepébe Gustav, mintha már benne lennének egy beszélgetésben. A grov bólintott. Tudtuk, hogy csak időkérdése. A Milis hónapok óta szimatol errefelé, és, mint tudjuk, az információ szerző módszerei kegyetlenül hatásosak. Azonnal ki kell juttatnunk Kulliákból. Hol van most? Gustav éli erre pillantott. Fenn a hegyekben. Találkozója volt ottani barátainkkal. Már úton lehet visszafelé, de a németek ott várnak rá a pékségnél. Láttam, mikor lisztet szállítottam. Egy gestápótiszt kémlelt kifelé a lakása ablakából, a téren pedig katonák voltak. Akkor feltétlenül tájékoztatnunk kell. Még nem késő a barátaink meg tudják állítani. Éljen? Megtenné, hogy sétál egyet? A lány nem is válaszolt. Csak levette a kendőt a nyakáról, és a hajára kötötte. Ma más útvonalat kell leírnia, mint általában, magyarázta a gróf. Menjen kérem a kertfal távolabbi oldalára, és ott járkáljon fel és alá. Tegyen így egészen addig, míg nem jövök, és szólok, hogy abba hagyhatja. Rendben? Ilien bólintott, és felvette a kosarát. Ha valaki kérdezi, turbolyát mentem szedni, ott nő a falnak azon az oldalán. Úgy is elkél a háznál. Madame cukor cukorhelyet használta a növény magját és levelét, hogy elvegye a néha napján étlapra kerülő gyümölcsök fanyarízét. A kerítésfal menti ösvény körül burjánzó turboja fehér virágai úgy remektek a szerű levelek felett, mint valami finom hab. Már kezdték elhullatni a magjaikat és a hosszúkás zöldhajtások büszkén magasodtak ki a virágokból. Élien előre sétált, aztán vissza, aztán megint előre és megint vissza, szinte meg se állt, amikor leszedett egy-egy növényt és beletette karján lógó kosarába. Fejét megemelve ismét előre sétált és vissza. A talaj meredeken lejtett a sató oldalán, az alatta elterülő völgyet pedig sűrű erdő borította, mely rejtek helyű szolgálhatott. Vajon kinek? Egy csapat mekizornak? Néhány milisziének? Járőröző német katonáknak? Netán? Zsáklömetrnek? Alien igyekezett nem gondolni arra, ki figyelheti. A völgy másik oldalán a domboldal ismét meredeken emelkedett, és átadta helyét a száraz bozótnak, a makinak, amelyről az ellenállás harcosai a nevüket kapták közben, mintha a magasabban fekvő területen fényvillanást látott volna, mintha valami egy pillanatra visszaverte volna a délutáni napfényt a sató felé. Röviddel ezután megjelent Mösszi komt a botjára támaszkodva. Köszönöm, Élien! Jó sokat begyűjtött Madam Boa örömére? A lány megmutatta a zöld levelekkel teli kosarat. A gróf elismerően bólogatott. Vigye csak be a konyhába, kedvesem! Az édesapja már hazament. Minden rendben ment. A gróf elbandukolt a kápolna felé. Ahogy utána nézett, a délutáni forróság ellenére élient valami balsejtelen borzongatta meg hirtelen. Annyira törékenynek látta most, annyira sérülékeny öregembernek, aki mindazonáltal ilyen kimondhatatlanul bátort tetteket hajt végre a hatalmas német hadsereg orra előtt. Semmi szokatlan nem történt aznap este, amikor élien lesétált a malomházik. A folyó csendesen csordogált az útján, a szöges drót túloldalán, az esti rovarok pedig a napfény utolsó sugaraiban lebegtek a víztükör felett. Időnként felszíre bukkant egy hal, hogy elkapjon egy-egy apró legyet, majd olyan gyorsan el is tűnt, mint egy álom, csak az egyre növekvő koncentrikus hullámok maradtak utána bizonyítékul. A konyhába lépve azonban ott találta Gusztávot, aki idegesen járkált fel alá. Ó, hála Istennek, hogy megjöttél él kiáltott fel. Nem jöttem később, mint szoktam, papa, felelte a lány nyugodtan mosolyogva. Tudom, de ma este biztos, hogy látogatást tesz nálunk a milisz. Jacques lömetre holléte felől fognak kérdezősködni, mivel nem ment haza a pékség feletti lakásába. Elsősorban velem akarnak majd beszélni, ebben biztos vagyok. De lehet, hogy kifaggatnak téged és anyádat is. Jobb lenne, ha nem lennél itt, amikor megérkeznek. Mámó hol van? Fent van. Blánst fekteti. De papa! Alien tiltakozni kezdett, de apja félbeszakította. Nincs kifogás, maseri. Viszont van a számodra egy másik feladatom. El kellene bújtatnod zsákot. De hová? És hol van most? A pajtában van, de azonnal ki kell hoznunk onnan. És hová tudjuk elbújtatni? Gustav elszántan mosolygott. Van egy tökéletes helyünk. Ráadásul pont a németek lába alatt. Az alagút? Az apja bólintott. Az alagút? Gyere, fogd ezt a kosárételt, amit anyád összekészített. Van benne egy palackvíz is. Indulnunk kell rögtön. Amikor odaértek a pajtához, Gustav benyitott, és halkan beszólt. – Szervusz, éljen”, mondta Zsák, amikor előbukkant a sötét belső térből. – Jó cselekedtél ma, megmentetted az életemet. Egy nehéznek látszó bőröndöt cipelt, a súlya alatt kissé oldalra is dőlt. – Ez ahol mit? Sikerült kimenteni a lakásból? – kérdezte a lány. A férfi a fejét rázta. Nem, éljen. Ez egy rádió adóvevő. Szerencsére ma délután épp üzeneteket továbbítottunk vele a hálózatnak, úgyhogy nálam volt. Nem találhattak semmi gyanúsat, amikor Razziát tartottak a lakásomon. Így sikerült megmentenünk egy értékes eszközt, és elrejteni előlük egy súlyosan terhelő bizonyítékot. Gustav már kinyitotta az old durva fajtaját. Fa és félrehúzogatta a hátsó falnak támasztott deszkákat és hullámbádog lemezeket. Mögöttük, a korábban disznótartásra szolgáló kisbarlang hátsó kő falába ott volt a hevenyészet ajtó. Gusztáv elővette a zsebéből egy kulcsot, és beillesztette a rozdás zárba. Némi erőltetés után a szerkezet elfordult, a férfi pedig kitárta az ajtót, belépett, és maga után hívta a többieket is. Miután meggyújtották a sziklába vájt polcon álló lámpát, megpillantották az ott rejtőző, akkorra már sajnálatosan megörült bor és liszttároló álványokat. A titkos pájzban nem maradt már sonka, és az üvegekben tárolt paté és greton is rég elfogyott. A parányi helyiség hátsó részéből keskeny nyílás vezetett a sötétségbe. Gustave alien kezébe adta a lámpát, és felé mutatott. Menjetek végig a folyosón. Kanyargós lesz. Amikor az elágazáshoz értek, forduljatok balra. Nem sokára odaértek majd a nagy üreghez, amely közvetlenül a sató alatt helyezkedik el. Maradjatok ott. A lámpaolaj elég lesz pár órára. A kosárban van még gyúfa, meg tartalékgyertje. Ha elmúlik a veszély, lejövünk érted De készülj fel, hogy itt kell aludnod, ha úgy adódik. Tudjátok, milyen kitartóak tudnak lenni a miliszes barátaink? Gyusztáv megpuszilta, és szorosan megölelte él A lány érezte, milyen vékony lett apja karja, mégis milyen acélos maradt az ereje, ami bátorságot adott ahhoz, hogy fogja a lámpát, és bevezesse zsákot a sziklafal mögötti sötétségbe. Mielőtt otthagyta őket, Gyusztáv a kamra ajtó belső oldalán lévő jókora reteszre mutatott. Ezt húzza be utánam, mondta Zsáknak, miközben kezet rázott vele. A férfi bólintott. Van kurás, Magának is. Azzal magukra hagyta őket. Miután Zsák bereteszelte a belső ajtót, átbújtak a kamra mélyén található nyíláson, és beléptek az alagútba, ahol az út meredeken emelkedni kezdett. Éljen a magasba tartotta a lámpást, hogy megvilágítsa az utat. A járat itt elkeskenyedett, és zsáknak nem volt könnyű áttuszkolni a rajta a nehéz bőröndöt. De ahogy haladtak felfelé, hol a folyó víz által évezredekkel korábban simára koptatott úton, hol emberkész faragta meredek egyenetlen lépcsőfokokon a vájat lassan kiszélesedett. A sötétség csendes és hűvös volt, és úgy tűnt, mintha már vagy száz kilométert megtettek volna, mióta elhagyták a langyos kinti estét. Pedig csak néhány száz lépést haladtak. A levegő azonban meglepően száraznak érződött. Aztán az alagút elágazott, ahogy Gusztálv magyarázta, ők pedig barra mentek tovább felfelé. A járat szélesedett, az emelkedő egyre kevésbé volt meredek, és már majdnem felegyenesedve tudtak járni a mézkölsvényen, melyet egy ősrégi folyó vált ki és egyengetett simára. Végül megnyílt előttük a folyosó és éljen lámpásának fényénél tágas barlangot pillantottak meg. A talaj száraz volt, finom porborította, és a lámpa fényben vagy egy méternyire a fejük felett feltűnt az íves, boltozatos mennyezet. Hú, nyögte zsák, miközben letéve a rádiókészüléket hajlítgatni kezdte az ujjait, és kinyújtóztatta a hátát, mely megmacskásodott, még az alagútban görnyedve cipelte a súlyos koffert. Az üreg túlsó végében elnagyolt lépcsőfokokat faragtak a sziklába, melyek meredeken vezettek felfelé. Élien odasétált, és felemelte a lámpát. Elmosolyodott, amikor meglátta a lépcső tetején lévő nyílás lezáró, hordó, íves dongáit. Újját az ajkához téve mutatta zsáknak, hogy beszéljen halkam, majd felfelé mutatott. A satű borospincéje a konyha pont fölötte van, meg a németek is. Ne aggódj, nem hallanak minket. Vagy egy méternyi tömörkő van közöttünk, meg még a pinceléktere. A lámpafénye árnyékokat vetett az arcára, miközben Iliánra mosolygott, és megfogta a kezét. Micsoda hely! Olyan, mintha a való világból átléptünk volna egy teljesen különálló másikba. Milyen különös és milyen csodálatos behúzódni ide. Ahogy mondod, épp a német hadsereg orra alá. Biztos vagy benne, hogy senki más nem tud az alagútról? Éljen bólintott. Ember óta csak a komdő belvű járt len, és az is sok éve lehetett már. Régóta nem tud már lejönni a boros pincébe vezető lépcsőn sem, nem is beszélve ezekről a sziklába vájt meredek fokokról. A papa csak a járat első pár méterét használja a malomház felüli végén, és amint láttad, jól elbarikádozza a bejáratot. Itt biztonságban leszel, még ki tudnak juttatni. És te? Zsák vigasztalóan cirogatni kezdte Élien kezét a hüvelykújjával, a lány pedig visszamosolygott rá. Nem bánod, hogy itt kell lenned velem, Élien? Tudom, nehéz lehet, de, mint tudod, a milisz és a gestapó valószínűleg átfésüli a malmot. Jobb, ha nem vagyott addig. Élien arcán félelem futott át. Papa és mamó. Ott kellene lennem velük. Zsák a karjára tette a kezét, hogy megnyugtassa. Ha a szüleidet kihallgatják, nem gondolod, hogy nagyobb segítség, ha téged biztonságban tudnak? Apád lejön majd érted, amikor tiszta a levegő, ahogy mondta. Érjen beletörődött, hogy igaza van. Zsák levette a kabátját, és leterítette a barlang talajára. Ne aggódj, a szüleidnek nem esik bántódásuk. Nincs bizonyíték ellenük. Amíg az alagút titokban marad, nem fenyeget veszély. Míg azt átkarolta a lányt, és hozzátette. Ígérem, vigyázok rád, Élien. A férfi a széles volt. Ingét áthatotta az erdő, a friss levegő, a fenyőgyanta és az avar illata. és Élien odapréselte hozzá az arcát. Magába lélegezte őt. Ezt az ismerős idegent, aki eljött, itt élt közöttük, és annyi kockázatot vállalt azzal, hogy segített összehangolni és megerősíteni a francia ellenállást. Ívvel voltál ma? kérdezte Hélien. Amikor felnézett zsákra, a férfi olyan gyengét kifejezéssel nézett le rá kék szemével, hogy a szíve majd kiugrott a helyéről. A lány tudta, hogy közel kerültek egymáshoz, de eddig a pillanatig nem volt tudatában annak, mennyire szereti őt a férfi. Zsák mosolygott, és suttogva válaszolt, mintha valaki meghalhatná. Igen, jó formában van. Már ő az egyik legtapasztaltabb tagja a csapatnak. Sokat dolgoznak, terveznek, de ennél többet nem mondhatok. Hirtelen elhallgatott. Ilien látta, hogy mérges magára, amiért már így is túl sokat elárult, talán ő is azt érezhette, amit a lány, hogy volt valami ebben a túlvilági helyben, és abban, hogy együtt bújnak meg itt biztonságban, amitől lankathatott az ébersége. Tudom, felelte éljen. Aztán lábujjhegyre állt, és hozzáérintette Ajkát a férfiéhoz. Ahogy a röpke varázslat idejére elszigetelődött a háborútól, távol került a veszélyek és a nélkülözés terhétől, az ő ébersége is alább egy pillanatra. De aztán saját szokatlan bátorságától megzavarodva és szégyenkezve lépett. Hogy átsegítse zavarán, tette tettetett hivatalossággal a kabát felé mutatva így szólt. Mademoiselle Martin, kérem foglaljon helyet, és vacsorázzunk együtt, ha már ilyen roppant, exkluzív étterembe botlottunk. Bizonyára kiváló a konyhájuk. Éljen nevetett, újra feloldódva elhelyezkedett a földön, majd kicsomózta sejemkendőjét, és vállára engedte mész szőke haját. Odahúzta magához a kosarat, melyet Lizet pakolt nekik. Zsák a kabátja belső zsebéből előhúzott egy rémisztő kommandóskést és szeleteket kanyarított a tömör sárga gesztenye kenyérből majd jó megkente a zöld fűszerekkel tarkított krémes kecske ajtal. Volt még ott két óriási napérlelte piros paradicsom, alien folyóparti potazséjéből, ezeket is karikára vágta, és a szendvicsek tetejére helyezte. A tartinja, mademoiselle, remélem ízleni fog. Azzal szimpadias mozdulattal átadta éliennek. Finom, állapította meg a lány, miután nagyot harapott belőle. De várjunk egy percet! Valami hiányzik! Felmászott a sziklába faragott lépcsőn, és óvatosan meglökte a hordóhasának egyik oldalát, mire az lassan elgördült neki a szomszédjának. Élien fellépett a pincébe, és a sötétben, melyet csak a lenti barlangból felderengő lámpafény világított meg, tapogatózva haladt előre a boros polcok mellett. Kiválasztott egy szerény minőségűt. Nem a gróf legfinomabb borai közül, de nem is a vacak 1937-es évjáratból, és vigyázva visszaereszkedett a lépcsőn, útközben megállva, hogy elkapja a hordó nyílásához erősített kötelet. Finoman meghúzta, mire a hordó visszagorult a helyére, és újra eltorlaszolta a lejáratot. Éljen zsebkésével sikerült eltávolítaniuk a dugót is. Ez aztán az igazi fine dining, Jelentette Kizák, megint átölelte a lányt. Elképzelni sem tudnék ennél tökéletesebb esti elfoglaltságot. Miután befejezték a vacsorát, eloltották a lámpát, hogy reggelre is maradjon olaj. Aztán Zsák kabátjára feküdtek, és a férfi magához ölelte élient. A lány kitapintotta a férfi arcát a korom sötétben, finoman végig húzta rajta ujjait. Mi az igazi neved? Suttogta. A férfi habozott egy pillanatra, aztán suttogva felelt. Jack Connelly. Angol kiejtéssel mondta ki a nevet, ami kicsit megriasztotta Elient. Jacques Lemaître francia akcentusa hirtelen szertefoszlott, és ahogy angolul beszélt, egyszerre valaki másnak tűnt. Jack Connelly. Ismételte Elient. Aztán a férfi ajkára nyomta az ujját, mintha újra megpecsételné vele a titkát. A férfi ajkával kikutatta a lányét a sötétben, és megcsókolta. Aztán ugyanazzal a tiszta angol kiejtéssel suttogta el. Jack Connery, szereti Élien Martint. EBI 2017 Szarával zöldségeket készítünk elő a mai vacsorához. A hétvégi esküvő vendéglistáján van két vegetáriánus, egy vegán, egy súlyos, magyaró, allergiás, és három személy, aki nem eszik halat. Zara átböngésztett terjedelmes szakácskönyv gyűjteményét, és a tőle megszokott kreativitással állt elő, incsiklandó menű javaslataival, úgyhogy most egy kisebb hadseregnek is elegendő cukkinit szeletelek éppen spagetti formára. Szóval, azt mondod, Ériel és Zsák, épp itt alattunk megbújva töltötték az éjszakát? kérde mámulva. Szerem mosolyog. Mi a ja, bizony? Ha végeztél, azzal megmutatom, ha érdekel. Tartok egy kis szünetet a spirálvágásban, lecsapom az utolsó cukkini végeit, szere pedig megmossa a kezét és kinyitja a borospince ajtaját. Fogja az ajtó mögötti polcon lévő zseblámpát és hátra pillantva rám mosolyog. Akkor jössz a barlanghoz, vagy nem? Minden pont úgy van, ahogy leírta. A három hordó a boros pince sarkában, a sziklafalba vált meredek lépcsők, melyek a konyha alatti barlangba vezetnek, felettünk boltozatos szikláról verődik vissza az elemlámpa fénye, a száraz poros talaj, melyen lábnyomok látszanak, Lehetséges, hogy valamelyik éljené és zsáké? Szerá oda hív az üveg másik oldalához, és a sziklafalra irányítja a zseblámpa fényét. Némám mutat felé. Ezek ők! Kiáltok fel. Egy szívet véstek a kőbe, mely olyan tisztán látszik, mintha csak tegnap készült volna. A barlang sötétjében nem hatottak rá az elemek. Most is jól olvashatóak benne a kezdőbetűk. Ém. em és Jéci? húzom rajta az ujjam, végig simítom a körvonalat, és megpróbálom elképzelni, mit érezhettek, amikor itt bújkáltak a német katonáktól néhány méternyire. Talán félelmet. De Szárá azt mesélte, biztonságban érezték magukat ebben a másik föld alatti világban, távol a fenti világ emberpróbáló valóságától. Talán erre az egyestére át tudták élni a szerelmet. Alien, 1943 Alien nem számított arra, hogy Jack mellett fekve a barlang poros talaján fog tudni aludni. Ennek ellenére arra ébredt, hogy a férfi karjában meleg testéhez simulva meglepően jól aludt. Jack már ébren volt. Alien pedig eltűnődött hány órán keresztül őrködhetett felette a sötétben. A férfi kitapogatta a kosárban a gyufát, és meggyújtotta a lámpát. – Mennyi az idő? – kérdezte a lány. Általában nem volt szüksége órára, mert a fény erőssége, az árnyékok hossza és az őt körülvevő rovarok, madarak hangja épp olyan pontosan árulkodott az időről, mint egy óra. A barlang sötétjében azonban elvesztette az időérzékét. Jack a fény felé fordította az óráját. Hat múlt. A pégségben ilyenkor már órák óta fent szoktam lenni. A bujkálás egyik nagy előnye, hogy az ember egy gyönyörű nővel heverészhet az ágyban. Éljen örült, hogy a gyérfényben nem látszik, mennyire elpirult. Sosem töltött eddig egyetlen éjszakát sem férfival, még Matyővel sem. A fiú nevének gondolatától pedig még jobban elvörösödött. Már több mint egy éve nem hallott róla. Mégis úgy érezte, hűtlen lett az emlékéhez. Jack felkelt, és pár méterrel beljebb ment az alagútba, hogy könnyítsen magán. Aztán nem ült le Élien mellé, hanem körbejárta a barlang vízmosta falát, majd előhúzta a kommandós kését, és vésni kezdett valamit a kőbe. Élien nyújtogatta a nyakát, hogy lássa, mit csinál. Aztán felpattant, és közelebb ment a lámpával, hogy szemügyre vegye a művet. Jack egy szívet faragott a sziklába, és a késhegyével két monogramot karcolta közepébe. E.M. és JC. A férfi hátrafordult. Megcsókolta Élien feje búbját, és hátrább lépett, hogy megcsodálja a munkáját. Ez a bizonyíték, mondta, hogy nem csak álom volt. Hogy tényleg itt voltunk, te meg én, és hogy a félelemmel és gyűlölettel teli háború közepén szerelemre találtunk, legyen ez emlékeztető azok számára, akik a jövőben elvetődnek ebbe a barlangba: hogy jöhet bármi, tudniuk kell, a szeretet a legfontosabb dolog, ami létezik. Éliens szorosan átölelte, kizárva a külső világnak még a gondolatát is, és azt kívánta bár csak örökké tartana ez a pillanat. De hirtelen mindketten mozdulatlan dermedtek, a felettük lévő pincéből halk, de kivehető lépések hallatszottak. Jack megmarkolta a kését, és éljen elé lépett, hogy fedezze. – Menj vissza az alagútba! – súgta neki gyorsan. A kő tetejét fedő hordó lehuppant, ahogy félretolták, Jack pedig támadásra készen feszülten figyelt. Zihálás és morgolódás kíséretében két vaskos, viszeres vádli jelent meg a lépcső tetején. – Madame Bois! Éljen előbújt a sötétből. A szakácsnő, telt miatt némi nehézség árán előre hajolt, és rájuk meredt a homályos lámpafényben. Ó, mondjé, szólt panaszosan, nem gondoltam volna, hogy az én koromban még le fogok jönni ezen a lépcsőn. Majd belehaltam. Miket meg nem kell tennem? Éljen, a gróf azt mondja, nem szabad visszamenned a malomba. Még veszélyes. Ott van a Milis. Viszont fel kéne jönnöd a konyhába, hogyha jönnek ellenőrizni a sátót, ott legyél, mint amikor rendesen dolgozol. Akkor nem fognak gyanult, hogy tudhatsz, Mösszi ő Lömetrö létéről. Jó reggelt, Mösszi Tette hozzá csak úgy mellékesen, mintha csak most venné észre Zsákot. Noha nyilvánvalóan mindkettőjükhöz beszélt. A grúf üzeni maga maradjon oda még míg nem küldenek önért a malomból. Nem tarthat már soká, a milisziék nem fognak találni semmit, úgyhogy majd csak elunják magukat, és elkotródnak valahova máshova bajt keverni. Élient nem először rejtette ámulatba, hogyan működnek együtt az emberek ebben a rejtett szervezetben, létfontosságú üzenetek átadása érdekében. Csendben csodálta Madame boák courage -t. Persze tudta, hogy a szakács nő bizonyára kiveszi a részét a sató körül folyó titkos tevékenységből, de a három év leforgása alatt a két nő egy szót sem ejtett egymás között. Ahogy Madame Boá mondta, elég meglepő, titkos különítményt alkottak, de talán épp őket olyan hatékonyá. Engedelmesen elindult a barlangból a borospince felé vezető lépcsőn. Madame Boá közben sopánkodni kezdett. Segítened kell majd feljutnom a lépcsőn. Menj csak előre, és add a kezed, ha megakadok, ha jó ég tudja, még a végén kilapítanálak, ha én megyek előre és megszédülök. Élien lehajolt, hogy visszanézzen a barlangba. Jack rámosolygott. Biztatásul feltartotta a hüvelykujját és csókot dobott neki. A lány nem tudhatta, mikor látja újra. Úgyhogy egy utolsó, hosszú másodpercre rászegezte tiszta tekintetét, és emlékezetébe véste a férfi határozott vonásait, széles vállát, erős karját, és ahogyan szeme felderült, mint a nyári ég volt, amikor éljenre nézett. Aztán visszagördítette a hordót a helyére, és Madame Boa előtt felkapaszkodott a lépcsőn. A konyhája világos és meleg volt a barlang hűvös sötétje után, és Éliennek pislognia kellett, amikor felért. Lenyújtotta a kezét Madame Boának, hogy felsegítse az utolsó néhány fokon. Menj, most meg az arcot, ha akarod, kedvesem. Én meg hozok neked valami reggelit, meg egy csésze forró kávét. Egész éjjel abban a sötét barlangban mi jöhet még? Miközben simította a haját és megkötötte a kendőjét, ilyen mosolyogva gondolta arra, hogy Jack a karjában tartotta abban a lábuk alatti másik világban, ahol a szerelem olyan egyszerű, kőbevésett dolog volt, és amely olyan távol volt a bonyolult valóságtól. Később, amikor Élien és Madame Boa épp az ebédet készítették, egy fekete autó állt meg a sató főbejáratánál. Hátul a tábornok szállt ki belőle, akit Oberlointant Farber követett, elől pedig két másik férfi hagyta el a járművet. A katonáktól eltérően fekete inget és hosszú kabátot viseltek a meleg ellenére, de a sapkájukon ugyanaz a címer, egy kiterjesztett szárnyú markáns ezüst csasdíszelgett, mint a hadsereg egyen ruháján, a bal kabátújjuk tetején pedig mindannyian élink piros karszalagot hortak, melyen fehér körben fekete horog kereszt volt látható. Madame Bea összevont szemöldökkel kukkantott királyuk a konyha ablakból, aztán kezét a kötényébe törölve alienhez fordult. Úgy néz ki, tiszteletét teszin a gestápó. Maradj, nyugodt lányom, vésd az eszedbe, ők nem tudnak semmit és ami még fontosabb, te meg én sem. Éljen akkódott, nehogy a kápolna felé menjenek, mösszi keresésére. De néhány perc múlva kopogtak a konyha ajtón, tehát a személyzethez jöttek. Oberlointan farberáltott, feszült ebben, mint máskor. Éljen látta, ahogy mozognak az izmok az álkapcsában, amikor nyel, mielőtt kimondja. Kérem, Madame Bois, Mademoiselle Martin, Lenének kedvesek, és átjönnének velem a társalgóba? Néhány ember szeretne önöknek feltenni pár kérdést. A két nő levette, és egy szék támlájára akasztotta a kötényét, éljen pedig a haját hátrafogó kendőt is lehúzta, és követte az óberlointantot és Madame boát a főbejáratnál található szalomba vezető folyosón. A társalgó ajtói nyitva álltak, de amint a hölgyek bent voltak, az óberlonytant halkattanással becsukta őket, amitől éljen idegességében összerezzent. A tábornok és a két fekete kabátos férfi a szoba végében álló hatalmas kandallóra néző kanapékon ültek. A tömör kő kandalló párkány felett a kom töbelvű címer pajzsa volt kifaragva egy mézkő mely ugyanolyan világos bés színű volt, mint az alattuk rejtőző barlang sziklafala. Élián rászegezte a tekintetét, miközben Madame Boával arra felé tartottak, és erőt merített a latin mondásból, melyet a pajzsott tartó két címer oroszlán feletti szalagra véstek. Ámor Vincit Omnia. Emlékeztetőül, hogy a szeretet segíteni fog, bármilyen megpróbáltatás vár is rá. Szeretete a szülei iránt, íviránt, aki ott van valahol a hegyekben, és Jack Connelly iránt. Vajon még mindig ott rejtőzik a lábuk üregben? Vagy már értejött valaki a malomból? Kiszöktették az alagútonát és elbújtották a makinál? Madame boá és Élien a kandallónak háttal egymás mellett álltak a férfiak előtt. Oberlointain Farber pedig egy elegáns, tizenötödik lajos stílusú széken trónolt. Más körülmények között a bútordarab és a katona szürke uniformisa, meg zord ábrázata közötti ellentét szinte már komikusan frivolnak tűnt volna. Hölgyek! A két gestápótiszt közül az alacsonyabbik. Egy menyétszerű férfi, akinek a tokájától nem látszott az állap, beszélt franciául. De oberlointen fárverhez képest durvább torok ejtette a szavakat. Felfigyeltünk rá, hogy egy ellenséges ügynök lakik Kuliak falujában. Az illető azonban sajnos eltűnt. De biztosak vagyunk benne, hogy minden jó polgár eleget tesz hazafias kötelességének, és segít bennünket, hogy megtaláljuk, és persze a többi köztünk élő árulót is, aki támogatta és segítette. Szünetet tartott, és várta, hogy a két nő feleljen. Madame Bea meggyőző meglepődéssel az arcán fordult éljen felé. Ellenséges ügynök! Koliákban? – Ki az ördög lehet az? Neked van róla elképzelésed él Ihletet merítve Madame boa tökéletes alakításából, a lány lassan megcsóválta a fejét, mintha erősen gondolkodna. – Sejtelmem sincs, de felháborító hallani, hogy egy ilyen alakélt közöttünk. – Ki ez az ügynök? Megkérdezhetjük, monsieur? – kíváncsiskodott Madame boa. Az alacsonyabbik tiszt felcsattant. Remélem nem gondolják, hogy szórakozhatnak velünk. Vagy tudják már úgy is, vagy nem a maguk dolga. Láttak, vagy hallottak valamit a faluban? Mondjuk, amikor ott jártak bevásárolni. Vagy összeszűkült szemmel Éliere pillantott. Amikor a piacon árult. Egy aggódó polgár tájékoztatott bennünket, hogy maga talán még közeli kapcsolatot is ápolt ezzel az egyénnel. Éljen megint hallgatott, mintha a fejét törné, igyekezett semmit mondó arcot vágni, és nem mutatni, hogy a tiszt szavai aggodalommal töltötték el. Váratlanul bevillant az agyába, amint Stefani elsétál a pultja előtt, miután a milisziékkel társalgott. De azonnal száműzte a képet, mert pillanatnyilag nem engedhette, hogy a férfi célzása, miszerint valaki feljelentette őt, eltérítse. Éli higgadt szürke szemet találkozott a férfi tekintetével. Hát ö, nem, möszi Mostanában egyre kevesebb látogatom van a stantnál, és azok is mind olyanok, akiket évek óta ismerek. Kivéve persze Oberlointen-Farbert. Most egyenesen felérfordult és halványan elmosolyodott. Ő az egyik legjobb vevőm. A tisztek egyszerre a tolmácsra néztek, aki meglepetésében, hogy hirtelen ő került a figyelem középpontjába, lesütötte a szemét, és a tökéletesen kifényesített cizmái alatt elterülő, obüsszon szőnyeg mintáit kezdte tanulmányozni. A magasabb tiszt érezhetően gúnyos hangnemben mondott valamit németül a tábornoknak, és fekete kabátos kollégájának, mire azok röhögésben törtek ki. Oberloynton fárber elvörösödött, idegesen igazgatta az inge gallériát, aztán felnézett a fejjebb valóira, és sajnálkozó mosolyjal széttárva kezét vállat vont, mintha azt mondaná. Hát, mit tehet az ember? A képű vetett egy hosszú, vizsgálódó pillantást Éli erre, akinek közben felkavarodott a gyomra a félelemtől és utálattól. Értem, mondta végre valahára a tiszt. Szóval akkor csak vesztegetjük itt az időnket. Nem igaz, Oberloyntant? Oberloyntant Farber ismét megrántotta a vállát. Azt hiszem. Éljen pillantását gondosan kerülte. Nagyszerű. Ez esetben maguk mehetnek a dolgukra, hölgyeim. Nehogy késsen a tábornok úr ebédje. Vizslató tekintetét megint Éljen reszegezte, és úgy méregette, mintha lehetséges zsákmányt látna benne. De figyelmeztetem, Mademoiselle, nem számít ki a barátja, és ki nem. Magán tartjuk a szemünket. A gestápotisztek felálltak, visszatették fejükre fekete sapkájukat, összecsapták sarkukat, és egy gyors hey hitlerrel elköszöntek a tábornoktól. Miközben Élien és Madame Boa visszasietett a konyhába, a lány hallotta, mint felmordul a kocsi motorja, aztán elhajtanak a satótól, és csak akkor lélegzett fel egy kicsit. – Ez az Oberlointan fárber fura egyszerzet, jegyezte meg Madam Boa a tűzhelyen rotyogó blankettet kavargatva. – Neki köszönhetjük, hogy ilyen könnyen megúsztuk ez alkalommal. Élien bólintott. – Nem olyan, mint a többiek, az igaz. – De vajon furcsa vagy egyszerűen csak emberi? Madam Boa megállt, csípőretette a kezét, és felhúzva szemöldökét, szúrós pillantást vetett erre. Aztán száját csücsörítve megcsóválta a fejét. A lánynak hirtelen átfutott az agyán, hogy Madame Boa esetleg arra gyanakszik, valóban viszonya van a tisztel, amitől forogni kezdett a gyomra, és rémült arcot vágott. – Madame! – csak nem gondolja, hogy bármiféle kapcsolatom lenne ezzel az emberrel, a legfelszínesebb barátságon kívül, ami egyáltalán elképzelhető lehet ellenségek között. Madame Boa mosolygott, és megint megrázta a fejét. Egy pillanatra sem gondoltam éljen. Ismerlek. Tudom, mit vagy képes megtenni a szeretteid védelmében. Meg azt is, mire nem voltál képes soha. Nap, mint nap látom, milyen bátorság és tartás van benned, csak magamon csodálkozom, hogy már azt is elfelejtettem, milyen, ha valakit civilizált. Talán igazad van. Ez az átkozott háború olyan régóta folyik, hogy már azt se tudjuk, mit jelent embernek lenni. Ha több olyan ember lenne a világban, mint Oberloyntent Farber és Mössi talán nem lenne több háború. Elien megnyugodva kötötte a derekára a kötényét, és folytatta az ebédre való krumpli pucolását. De aztán eszébe jutott a tiszt nézése és hangjának rosszindulatú éle, amikor közölte, hogy figyelni fogják. Vajon arra gondolt, hogy látták, amint a kertfal körül sétál? Észrevették, amint tegnap oda-vissza járkált, és továbbította az üzenetet a maki hogy Jacques Lemaître-t leleplezték, ezért tudatni kell vele, hogy nem térhet vissza a kuli, feletti lakásába. És ki lehetett az említett Aggódó polgártárs, aki feljelentette éljent. Csak ugyan Stefani. A gondolatra reszketni kezdett a keze, s a kés beleszaladt az ujjába. Az edényben lévő víz vörösre színeződött, ugyanolyanra, mint a sejemkendője, a veszély színére. Még mielőtt rászoríthatta volna a köténye szélét. EBI 2017 a komdöbel vű címer pajzsa most is itt van a társalgóban, a kandalló felett. Miközben fényesítem a szoba túlsó végében álló intarziás, ovális asztalt, elképzelem Élient és Madame boát, amint a gestapo előtt állnak. Micsoda lenyűgöző párust alkottak, az idősödő szakács nő meg a törékeny fiatal lány, akik együtt néztek szembe a gonosz erőkkel. Amikor Sera mesélte a történetet, Említette, hogy Alien azokra az emberekre gondolt, akik titkos hálózatot alkotva, közös munkával juttattak el fontos üzeneteket a megfelelő helyekre. Miközben letörlöm a maradék méhviaszt az asztal patinásan csillogó felületéről, felmerül bennem valami. Miután Mirei visszatért Párizsba, látszólag nagyon keveset hallatott magáról, az alkalmanként küldött 13 soros szabványos postai levelező laptól eltekintve, Melyen kívül semmilyen levelezés nem volt engedélyezett a megszállás alatt álló Franciaországban. Szára azonban azt mondta, hogy amikor Mirey elhagyta a malmot, utalta arra, hogy talán segíthet még olyanoknak, mint Eszter és Blanche. Éljen tűnődése a rejtett hálózatról valamiért elgondolkodtatott. Bedobom a porrondyot a takarítóeszközökkel teli vödörbe, és visszasietek Szarához a konyhába. Épp lefőzte nekünk a reggeli kávét, és kirakta a konyhaasztalra a kávéskannát meg a csészéket. Karen is velünk tart, leteszi a vödrét, aztán Zsámárk is felbukkan a kertből. Letörli a lábát az ajtónál, kezet mos, és leül mellém, aztán leveszi a kinti sapkáját, és leteszi az asztalra. Felé nyújtok egy csészekávét, mosolyogva megköszöni. Öntök magamnak tejet, és közben Mirejről kérdem Szerát, aki bólint, és körbe kínál egy sütit. Mirejnek is megvolt a maga igencsak tevékeny szerepe Párizsban. Az atelier fölött, ahol dolgozott, és előkelő ruhákat vart azoknak, akik még megengedhették maguknak, és bizony voltak ilyenek még a háború alatt is, volt egy lakás, amely búvóhelyként működött. Mirej passzőr volt, az embermentők csoportjának tagja. Voltak, akiket valószínűleg ebbe az irányba küldtek egyik búvóhelytől a másikig, a Pireneusokon és Spanyolországon keresztül Portugáliába vezető titkos útvonalakon. Lissabonból át lehetett jutni Amerikába, ahol már nem fenyegetett veszély. Hát igen, rám mosolyog. Mire is megtette a magáét, ami azt illeti. De ez önmagában is egy teljes történet. Karen felhagyja a kávéja végét, feláll, lesöpör néhány morzsát a kezéről, és már készen is áll, hogy folytassa a munkát. Szere, mondja, mikor viszed el hozzájuk ebit? Leesik az állam, a kávéstésze pedig megáll a kezemben félúton, amikor felfogom, mit mondott. Alien története egész mostanáig a régmúlt történelmének tűnt, és mindvégig abban a hitben voltam, hogy a Martin nővérek már bizonyára meghaltak, még ha annak idején sikerült is túlélniük a háborút. Alien él? kérdezem. És mire is? Sarah Bólint. Bizony, mindketten a kilencvenes éveik vége felé járnak, sőt, ha utána számolok, is száz lesz jövőre. Éljen sincs messze tőle, csak pár évvel fiatalabb. És ív? Tudakolom lelkesen. Sarah megrázza a fejét. Sajnos ő már nem. Néhány éves trókot kapott, és utána már csak pár hónapot élt. De a nővérek mind máig jó erőben vannak. Ha szeretnéd, megpróbálom megbeszélni, hogy átmenjünk hozzájuk valamikor egy teára. Tűzbe jövök. Persze, hogy szeretném. Szere és Karen mennek tovább a dolgukra. már is feláll, felveszi a sapkáját. Aztán habozva rám pillant, mint aki nehezen szedi össze a bátorságát, hogy mondjon valamit. Kérdőn figyelem. Tudod, Ebi, egész másképp nézel ki, amikor mosolyogsz. Bökiki. Komolyan mondom, gyakrabban kéne csinálnod. Alien 1943 A letusszon előtti nap reggelére az első őszi fagy ezüst porral vonta be az ágakat, terméseket és fűszálakat. A késő októberi napsütés azonban most úgy oszlatta el a folyó felettülő ködöt és a deresen ragyogó zúzmarát, mint valami varázsló, aki a sötét földet teszi eltüntetős mutatványa tárgyává. Ilyen kinyitotta a tyúkólat, a veletartó tartó Blanche pedig nagy élvezettel figyelte, ahogy a kakas döjfösen kivonul, és szárnyát széttárva kürtöli világgá, hogy kezdődhet a nap. Nyomában lármás kodkodácsolás, és tollforgatak közepette bogdácsoltak kifelé a tyúkok, és azonnal nekiláttak a kapirgálásnak. Ilyen tartotta a kosarat, míg Bláns végignézte az olban a szalmával bélet tojóládákat, hogy van-e bennük tojás. Az évszakváltás miatt már észrevehetően csökkent a hozam. A tyúkok véznák voltak, mert most, hogy nem állt rendelkezésre a háború előtt megszokott bőséges gabona mennyiség, azon kellett élniük, amit a folyóparti fűben találtak. Szárnyuk torzomborz és fakó volt, s ingerülten estek egymásnak a legkisebb hangya vagy hernyó láttán is, megpróbálva elhappolni szomszédaik elől és meglépni vele. Ilien felsóhajtott, és közben azt gondolta, pont olyanok, mint az emberek. Egyszerű volt a jó szomszédság, míg bőven volt étel, és mindenki jól lakott, és elégedett volt. Mostanság azonban a túlélésért küzdöttek, és ez a legrosszabbat hozta elő belőlük, úgy a csirkékből, mint az emberekből. Egy szóval kuliak lakói egymásra voltak utalva. De mióta a gestápo és a milisz szorosabban fogta őket, hogy megfékezze a mekizárok egyre gyakoribb minden mindennapossá váltak a feljelentések és vádaskodások. A háború hosszantartó nyomása alatt a közösségi kötelékek kezdtek fellazulni. Mihelyest a nap felmelegítette annyira a kaptárakat, hogy a méhek előmerészkedtek, még most is lankadatlanul kutattak a nektár után a vadonhajtó csenevész fű, és a maradék lóhere között. Egyedül őket nem érintette a háború, folytogató ereje. Nézd, elyen egy, kettő, három, négy. Blanche nemrégiben tanult meg számolni, és most tudását fitoktatva egyenként vette elő a tojásokat felhajtott kötényéből, hogy aztán a kosárba helyezze őket. Ügyes vagy, Blanche, nagyon jó. Egy tojás papának, egy mamónak, egy éljennek. – Na de ki lesz az utolsó? – Az enyém! – Bláns kacagva csapta össze a kezét. – Hát persze, hogy a tiéd, milyen buta vagyok! – éljen megölelte a kislányt, és csókot nyomott sötétfürtjeire. Most mi lenne, ha elmennénk, és szednénk egy pár gombát is? – Ha találnánk egy nagy, kövér, húsos szépet, akkor mamó csinálhatna ebédre egy finom omlettet Bláns király kisasszonynak. Már visszafelé sétáltak a folyó menti keskenösvényen. Élien fogta a kezét, nehogy ugra bugrálás közben túl közel menjen a szöges dróthoz, amikor meglátták a malomház kapuja előtt álló fekete autót. Áw, Au, elyen! Ne szoríts úgy! Mélatlankodott bláns, amikor Élien önkéntelenül megszorította a kezét. Ne haragudj bláns. Kicsit lazított a fogásán, de a félelem könnyörtelen satuként préselte össze a gyomrát. Amint közelebb értek a házhoz, a két gestápó tiszt, akik nyilvánvalóan őket várták, kilépett a konyhából. Mademoiselle Martin, az alacsonyabbik mosolyogva üdvözölte, de a szeme ugyanolyan hideg és volt, mint mindig. Örülök, hogy újra látom. Uraim! Ilien próbált semleges tónussal megszólalni, és elkerülni, hogy remegjen a hangja. Van egy feladatunk a számára, Mademoiselle. Szálljon be a kocsiba, kérem. Nem kérés volt ez, hanem kijelentés. Elien némán bólintott, közben az ajtóban megjelent Lizett és Gustav. Ők legalább jól vannak, gondolta a lány. Kosarát átadta anyjának, bláns pedig Gustav felé terelgette, aki a kislány felé nyújtotta karját. A magasabbik tiszt, kibudjant a nyaka az ingallérból, és húsos redőt képezve csüngött a fekete nyakkendő csomó fölé, németül mondott valamit kollégájának, mire a férfi ábrázatára ismét kiült a hideg mosoly. – Na, a kislányt is hozza. Elien elborzadva fordult felé. – De mösszi ő, ő még csak négy éves. Kérem, bármi is a feladatom, megteszem, de ő had maradjon itthon a szüleimmel. A férfi megrázta a fejét. – Rá is szükségünk van. Lizett sírva fakadt, és éljen egy pillanatra azt hitte, Gustav mindjárt odalép, és nekiront a tiszteknek. Felemelte a kezét, hogy megállítsa a apját, majd a tiszthez fordult. – Ez esetben kérem legalább mondja el, mi a feladat. Egy kisgyerekről muszáj gondoskodnunk. Tudnom kell, hogy adjunk-e rá kabátot, vagy hogy elte valamit, mielőtt elindulunk – és hogy mikor jöhetünk haza? mennyét vihogni kezdett. Maga nagyon bátor, madmazel. Ezt kedvelem magában. Jól van. Mint bizonyára hallotta, az úgynevezett ellenállás mostanában számos szabotázakciót akciót hajtott végre. Hasztalanul igyekezvén megakadályozni a hatóságokat, hogy eleget tegyenek fontos háborús kötelezettségeiknek. Ma este nélkülözhetetlen ellátmányt szállító vonat fog áthaladni a környéken, úton Bordó felé. Összehívunk néhány önkéntest, annak érdekében, hogy ez a szerelvény biztosan épségben célba érjen. Maga és a kis húga másokkal egyetemben egy nyitott vagomban fognak utazni a vonat elején, hogy jól láthatóak legyenek azok számára, akiknek esetleg eszébe jutna megállítani a járművet. Tehát igen? Nevetett fel. A kabát nem rossz ötlet. Végtére is mostanában egyre hűvösebbek az éjszakák. Élien döbbenten bámult rá. Kérem, messziő, ne tegye ki blánst ilyen megpróbáltatásnak. Ő csak egy kislány. A mennyit képű vékony vonallá préselte össze ajkait. Arcán dücikázott keresztül. Pont azért kell nekünk. Azok a bűnözők így talán majd kétszer is meggondolják, hogy megölnek e egy gyereket. Tele van a hócipőnk a megmozdulásaikkal. Túl sok embert és ellátmányt vesztettünk már áruló tevékenységük miatt. Adja rá a kabátját, és hozza a magáét is. Aztán szokásos gonosz vigyorával hozzátette csak úgy mellékesen. Ó, és vegye fel a kedvenc piros fejkendőjét is, madmazel Mártin abban biztos meg fogják ismerni. Még éljen elvánszorgott a kabátokért, anyja sietve zsírpapírba csomagolt egy kis mézes gesztenye kenyeret, és a zsebébe tuszkolta, amikor az ajtóban megölelte a lányát. – Légy erős, mefi! – suttogta. – Kurás! Gusztáv nem törődött vele, látjai -e valaki, amikor teherautójával felhajtott a kisházhoz, ahol a gróf lakott. Bezörgetett az ajtón, de nem jött válasz. Kétségbe esetten pillantott a kápolna felé. Mindent kockára tenne, ha meglátnák ott. Lehet, hogy figyeli valaki, nem lenne tanácsos a titkos rádió adóvevő felé irányítani őket. Ha megtalálják, az mind az ő, mind a gróf azonnali halálos ítéletét jelenteni. De valahogyan el kellett juttatnia az üzenetet a szervezethez, hogy állítsák le az aznap esti műveletet. Alien. És Blanche gondolni sem tudott rá. Megint megkocogtatta az ajtót, mire végre hatalmas megkönnyebbülésére meghallotta a gróf csoszogó lépteit a szűk folyosó kövezetén, melyet bottya kopogása kísért. Amikor kinyílt az ajtó, majd majdnem átesett a küszöbön. A gróf nyújtotta előre a kezét, hogy megtartsa. Na hát, Gustave, mi történt? Nyugodjon meg, jöjjön be és mondja el! Még Gusztál röviden beszámolt a történtekről, a gróf szemöldökét ráncolva, bólogatva hallgatta. Nem kérdés, a műveletet le kell állítani. Ne aggódjon, Eliennek és Blánsnak nem esik bántódása, sem a többi nőnek és gyereknek, akiket összeszedtek. Üzenek Zsáknak, ő le tudja állítani az akciót. Ó, hála Istennek! Gusztál szeme megtelt könnyel a megkönnyebbüléstől ha valami történt volna velük, ha ív lenne felelős a halálukért, hogyan tudna együtt élni ezzel? Vagy bármelyikünk? Várjon itt! Elküldöm az üzenetet, és mindjárt visszajövök. Gyűztáv szemét törölgetve, orrát pöttyös zsebkendőjébe fújva figyelte a parányi ablakából, amint mösszi komt kompt átbiceg az udvaron a kápolnába. A kapunál kissé megpihent, a kulcsot keresve ráérősen kotorászni kezdett a zsebében, mint aki nem siet sehová. Aztán behúzva maga mögött a súlyos, töltyfa ajtót, eltűnt odabent. Örökkévalóságnak tűnt, de legfeljebb fél óra telhetett el, míg a gróf újra előbukkant, gondosan bezárta az ajtót és visszaballagott a kisházhoz. Mit szentett Gustavnak, aki nyomban talpra ugrott? Jacques megkapta az üzenetet. Megértette, milyen borzalmas helyzetbe kerültünk. De nem tudja, mivel utolérni a többieket, akik már elindultak a támadás helyszínére, hogy mindent előkészítsenek még sötétedés előtt. Azt mondja, induljon el azonnal a teherautóval, és vegye fel őt a szokásos helyen. Gisztál megragadta a gróf kezét és megcsókolta. Nem tudom, hogy köszönjen, megmöszi ő. Megmenti a családomat. Menjen! Felelelke sürgetően a komdöbelvű. Isten legyen önnel! Miközben figyelte, ahogy Gusztáv elhajt, egy imád küldött az ég felé. Kérte őseik, lötusszon estéjén arra vetődő lelkeit, hogy esküdjenek össze, és védjék meg az ártatlanokat a gonosztól, mely odakint jár aznap éjjel. És adja az ég, hogy ne legyenek akadályok az úton, tette még hozzá. Minden másodperc számít. A fekete kocsi a kuljaki meri előtt beállt egy ponyvával fedett katonai teherautó mögé. A pláz baljósan kihalt volt. Azoktól az odaterelt emberektől eltekintve, akik két német őr között ácsorogtak a meri lépcsőjén. A háborút megelőző napokban, a letusson előestéjén a boltokban rendszerint nyüzsögtek a vevők, akik élelmiszert vásároltak a másnapi ebédhez, melyre az egész rokonság összegyűlt. Különleges húsokat, friss, árkesoni osztrigát és kitűnően elkészített petiszőriket a pékségből. Az efféle finomságok azonban már csak távoli emlékként léteztek. A boltokban sem élelmiszer, sem kuncsaftok nem voltak. Még ennek ellenére is általában lézengtek arra néhányan. Sorban álltak néhány lelső falatért, hogy megtörjék éhezéshez közelítő étrendjük egy hangúságát. Némi nyúlhúsért talán, vagy egy kis szelet zsíros sertéshúsért, hogy ízt adjon a másnapi levesnek. De a katonai teherautó és az odaterelt emberek láttán kuliak lakói elpárologtak. Behúzódtak zsalugátereik és csipkefüggönyeik mögé, bezárkoztak félelmükben, hogy őket is elkapják, és odahajtják a meri lépcsőjén várakozó kis csoporthoz. A csendet a felélénkülő szél törte meg. A téren átsűvítve szétszórta a kövezeten a szökőkút vízcsepjeit, és a bezárt ajtók kifejezéstelen arcába fújta a port. A gestápótisztek intettek Éliennek és Blansnak, hogy szálljanak ki, és csatlakozzanak a meri előtt álló csoporthoz. Az összesereglettek ócska viseltes ruhái közül Élien élénk fejkendője jelzőfényként emelkedett ki. Az őrségben álló katonák a teherautó felé terelték a csoportot. Leengedték a jármű hátsó palánkját, és először beemelték a gyerekeket. A felnőtteket meghagyták, másszanak be, ahogy tudnak. Elien ráismert a két kisfiúra, akik halat ajánlottak neki egy üvegmézért az édesanyjuk születésnapjára. Volt ott egy vékony gonterhelt asszony is, aki az anyjuk lehetett, meg a pék és a felesége, Monsieur és Madame Furnier. Mössiő furniét az utóbbi időben annyira megnyomorította az izületi gyulladás, hogy a két őr együtt tudta csak felhúzni a teherautóra. Szótlanul ültek le a kocsi oldalaink körbefutó futó fapadokra, de Élien az ölébe húzta és átkarolta blást, és közben biztatóan mosolygott a két fiúra. A katonák rögzítették a ponyvát, és ezzel lezárták a teherautó hátulját. Aztán felbőgött a motor, és elindultak. Éljen, kihasználva, hogy a jármű hangjától a katonák nem hallhatták, amennyire tőletelt, nyugodt és vidám hangon beszélni kezdett a gyerekekhez. Tudjátok, hová megyünk? Nem? Akkor elárulom nektek. Egy igazi nagy kalandra választotta ki bennünket. Vonatozni fogunk, de nem ám akármilyen vagonban, hanem ami legelől megy, még a mozdonynál is előrébb, tudakolta az idősebb fivér. Éljen bólintott. Bizony, a mozdony előtt leszünk. Hideg lesz, meg zajos, az biztos, de izgalmas is. És a legtöbb embernek sosem adatik meg, hogy ilyen ritka szerelvényben utazzon. Nem lesz félelmetes, mert mi felnőttek és ott leszünk veletek. Éljen végignézett a társaság többi tagján. A homályban derengő, félelemtől sápat arcokon, és rájuk mosolygott, bátorítva őket, hogy kövessék a példáját. Madame Fournier, aki férje kezét szorongatva üldögélt, most folytatta, amit éljen elkezdett. – Úgy mind mindegyütt maradunk. Olyasmi lesz, mintha felülnénk a körhintára a búcsúban, vagy mint a hullámvasút Párizsban. Láttatok már képeket róla? – Monsieur Fournier kuncogni kezdett. Ó, lallá! Mindenki irigy lesz ránk kuliákban, hogy minket választotta ki a nagy mókára, és nem őket. A többiek is bólogattak. Próbáltak előhívni magukból valami halovány mosolyt a gyerekek kedvéért. A fiatalabb fivér megfogta az anyukája kezét. Ne félj, mamó! Lehet, hogy hangos lesz a vonat, de mi ott leszünk, és vigyázunk rád. Az asszony lopva letörölt egy köncseppet kabátja rongyos ujjával, és lehajolt, hogy megpuszíja a fia feje búbját. Ha itt van velem az én két bátor fiam, hogy is félhetnék? A teherautó rázkódott és zögykölődött. Mösszijő furnéének sikerült kicsit meglazítani a ponyvát. Úgy látom, a berzseraki úton vagyunk, jelentette. A kocsi lassítva döcögött tovább a városka szűk utcáin, majd végre valahára megállt. A katonák félrehajtották a ponyvát, lenyitották a palánkot, és kiengedték az embereket. Az egyik felügyelő rájuk szegezett fegyverrel őrizte őket, nehogy valaki megpróbáljon elfutni, míg társa eltűnt az állomás épületében. Helyi lakosok siettek el mellettük, lopva pillandgatva a nőkből, gyerekekből és egy hátú öregemberből verbuvált csapatra. És azon tűnődtek vajon miféle valós, vélt vagy rájuk fogott bűnt követhettek el, mely oda vezetett, hogy letusszon előestéjén a berzseraki pályaudvar elé vezényelték őket. A helybeliek azonos mértékű félelemben és bűntudatban tértek meg otthonukba, ahol a kuliakiakhoz hasonlóan ők is bereteszelték ajtóikat és becsukták spalettáikat, hiszen túl sok deportálásnak voltak már tanúi, túl sok embert láttak marhavagonokba terelve, túl sok volt már a félelemből és a kétségbeesésből. A katonák behajtották a csoportot a kapun, aztán ki a perorra. Míg ott várakoztak a dermesztő szél éles késként hatolt át ruházatukon és reszkedtek a hidegtől, meg a félelemtől. Elien elővette zsebéből a papírba csomagolt szendvicset, és körbe kínálta, hogy mindenkinek jusson egy-két falat. – Az érészemet adja a gyerekeknek – ellenkezett Madame Fournier. Elien azonban ellentmondás nem tűrve rázta a fejét. – Non, Madame! Kérem, egyen! Nem túl sok, de mindannyiunknak kell az erő az útra. Aztán a gyerekekhez fordult, és megpróbálta elvonni a figyelmüket a hidegről, meg a vesztegelés növekvő feszültségéről. Tudja valaki, hogyan készítették a a mézet, ami a szendvicsben volt? A fiatalabbik kisfiú feltette a kezét, mintha az iskolában felelne egy kérdésre. Lehették a virágokról, aztán kikakilták a kaptárba. Fúj, ez nem túl létvágygerjesztő! Édesanyja ferde szemmel pillantott a kenyérfalatkára. Éljen felnevetett. Majdnem jó, de azért nem egészen. Tényleg kiszívják a nektárt a virágokból a nyelvük segítségével, de aztán egy különleges gyomorban tárolják el, amit úgy hívnak, hogy mézgyomor, és teljesen külön van attól, amelyikben az ételt emésztik. Amikor ez a gyomor megtelik, visszarepülnek a kaptárhoz. Ott a nyelvükkel átadják egymásnak a híg nektárt, Mindannyian rágják egy kicsit, és ezáltal ragacsos mézzé alakul. Ez lesz valójában a kaptárban élő méhek tápláléka, de szerencsére nagyon bőkezűek, és több mézet is készítenek, melyet mi összetudunk gyűjteni, hogy a kenyerünkre kenjük. E szerint nagyon szépen összedolgoznak, jegyezte meg Madame Furnier. Bizony. És mi is ezt fogjuk tenni a vonaton. Egy méhecske egymagában nem túl erős, de ha összefognak, és közösséggé válnak, akkor olyan erőre tesznek szert, amelyel a legcudarabb telet is átvészelik, és olyan ijesztőek lesznek, hogy még az elszánt ragadozókat is el tudják riasztani. Ekkor a vágányok mentén feltámadó szél magával hozta a közeledő vonat távoli zakatolását. Elien felvette blánst, és magához szorította. Készen állsz a nagy kalandunkra, ma princesz? Bláns mosolyogva bólintott. Éljen azonban érezte, hogy a kislány teste reszket a hidegtől és a félelemtől. Éljen gondolataiba hirtelen bevillant Matyő arca. Talán most is épp a vasutat védelmezi? Látta-e vajon ezt a szerelvényt is elhaladni? Elégedetten, hogy jól végzi a dolgát, hisz ez a szállítmány is rendben tovább robogott. Mit sem sejtve arról, hogy pont feléjük tart, Bláns és ő felé. Érdekelte volna, ha tudja, kik azok a remegő tehetetlen utasok, akik részesei lesznek a borzalmas menetnek. Élient méregöntött el a gondolatra. De meglepetésére mégis azt kívánta, bár csak ott lenne a fiú, vágyott megnyugtató érintésére, hallgatag, erőt sugárzó jelenlétére, mely védelmezné őket. Megrázta a fejét, és igyekezett elhessegetni a zavarba ejtő érzéseket. Ébredj fel, figyelmeztette magát. Matyő nem fog segíteni rajtad. Erősnek kell lenned, végig kell csinálnod. Amikor a vonat megállt a perom mellett, cigarettájukat oltogató, kabátjukba bújó fegyveres katonák léptek elő az állomás épületből. A polgárok kis csoportja ösztönösen összép húzódott. Némán nézték, amint a vonat lefékez a perom mellett, aztán egy mellékvágányról nyitott tehervagont tolnak a mozdony elé. A kocsi elejére korlátot szereltek, oldalról azonban teljesen nyitott volt. Álezi, gyerünk! Az egyik katona a puskájával intett, hogy mászanak fel a vagon mellé lerakott rámpán. Nehogy eszükbe jusson leugrani. A mozdonyvezető mellett leszek, és parancsom van rá, hogy lelőjem, aki szökni próbál. Tartsunk össze! mondta Madame Fournier. Ha a nagyobb felnőttek háttal állnak a korlátnak, a gyerekeket pedig közre fogjuk, akkor megvédjük őket a szél nagy részétől. Hátra telt hátsóját a korlátnak támasztotta, férje pedig odaállt mellé, és megfogta a két kis fiú kezét, hogy tartsa őket az útsorán. során. Éljen állt középre elől, háttal a vágányoknak, melyek a szerelvény előtt hegyeken, erdőkön és folyókon átívelő széles hidakon futottak végig, egészen a egy két órányira fekvő bordóig. Magához szorította blánst, kabátja szélével takargatva próbálta védeni a csípős széltől, hogy a kislány kicsit jobban érezze magát. A sűrűsödő szürkületben Skarlát vörös fejkendője úgy világított, mint egy hajó orrán a jelzőfény. A kocsi ajtók csapódása jelezte, hogy a katonák is felszálltak a vonatra, a mozdony pedig az üres járatból egyre hangosabb és határozottabb működésre kapcsolt. A fékek sziszegve kioldódtak, majd a jármű lassan, fenyegetően mozgásba lendült. – Kapaszkodjatok erősen! – szólt a gyerekekre Madame Fournier. – Courage, maison Kalandra fel! Gustave türelmetlenül dobolt ujjaival a kormányon. Miközben egy terelőtáblánál feltorlódott sorban várakozott, a port szánfolyi hídon. Csak lassúak voltak, mint mindig, semmi több. A katonák ellenőrizték a papírokat, aztán intettek a sofőrnek, hogy mehet, de néhány kocsi vezetőjének érthetetlenül hosszú ideig tartott előkerítenie az okmányait. Gustáv összeszorított fogakkal dünnyögött. Gyerünk! Volt tíz percet, hogy előkészíts mindent. Az ő papírjai a mellette lévő ülésen várták, hogy bemutassa őket az őröknek. Amikor végre sorra került, a katona tüzetesen átnézte a dokumentumokat, és egy hosszú, fürkésző pillantást vetett güsztávra. Utazás oka? – Ilyenkor? – kérdezte vakantva. Utolsó lisztszállítás a pékeknek oda át. – Elfogyott a lisztjük, és sürgősen kell nekik még a holnapi letüsszonra – a katona átvizsgálta a teherautó hátulját, és mivel csak néhány zsák lisztet talált, kurtán bólintott, majd intett, hogy mehet. Gustáv lassan hajtott át a hídon, vigyázva, nehogy elárulja, mennyire siet. De amint átért a túloldalra, felpörgette a motort, és keresztül döngetett szántfoly sötétedő utcáin. A város túloldalán rákanyarodott egy útra, amely a szőlőskertek között kígyózott felfelé a hegyekbe. S a teherautó zötyögve rászkódott, miközben repesztett, ahogy csak tudott a szűk vidéki utakon. Egy kezdetleges fa mellett állt meg, melyre kagyló mintát faragtak, és a csomópontot jelezte az zarándok úton. A közeli csalítosból egy homályos alak bukkant elő, és a kocsihoz futott. Elnézést, hogy ilyen sokáig tartott. Feltartottak a hídnál az ellenőrző ponton, mondta neki Gustáv. A körülményekhez képest jól jött. Felelte Zsák, miközben beült mellé. Aggódtam, hogy nem fog ide érni. Szerintem van még időnk, de gyorsan kell mennünk, ahogy csak lehet. Merre? kérdezte Gustav. A folyó feletti vasúti híthoz, ami a de a búz előtt van. Gustav elszántan bólintott, aztán sebességbetette tette a utót, és lenyomta a gázt. Vágjunk át itt a szőlőn, mutatott oldalra Zsák. Gustav pedig elhúzta a kormányt és befordult egy hepehupás dűlő útra. A nemrég leszületett tőkék mentén döcögtek végig a kátyuk között, Még nem a másik oldalon megint kiértek az útra. A szüretvégi holtöltében felcsillant előttük a lehetetlenül nagy, mézarany színű folyó. Az úgó széltől oszladozó és szakadozó rongyos felhők száguldoztak a felszínén. Nem volt nehéz elképzelni, hogy a halottak lelkei odakin járnak aznap este. Álljon meg itt! Jacques egy félig meddig rejtett csapásra mutatott, mely az menti erdőbe vezetett. Gustave leállította a motort, a két férfi leugrott a teherautóról, és Jacques mutatta az utat a fák közt a vasúti sínek felé, melyek a Dordony folyó hídjának téglahíveire felvezető töltésen haladtak. A sínek még nyugalomban voltak. Aztán egyszer csak finoman rezegni keztek. Közeledett a vonat. Gustave, mintha egy elemlámpa villanását látta volna előrébb, mely rögtön ki is aludt. Lélek szakadva rohantak, átvágva az ajnövényzeten, nem törődve semmivel. Gustave zsák mögött lihegett, szúrt az oldala, és az eszeveszett hajszában csak az a gondolat mozgatta a lábait, hogy éljen és blánsa vonaton közelednek, ív pedig a híd mögött várakozik. Lövés dördült. Zsák szinte ugyanabban a pillanatban kiabált valamit. Aztán megbotlott, előre bukott, és a lendülete egyenesen ívkarjába vetette, aki a hídlába alatt rejtőző férfiak csoportjából kiválva futott feléjük a fák között. A sínek már hangosabban rászkódtak, és egy széllökés felé fújta a vonat jól kivehető zakatolását. – Álljatok le! – kiabálta Gustáv utolsó lélegzetvételével. – Éljen és Bláns a vonaton vannak! Álljatok le! – Lázas támadt támadta híd alatt, aztán Gustáva nedves avaron találta magát ív és zsák mellett. Amikor levegőért kapkodva melléjük kuporodott, a sínek már ordítva dübörögtek. Ekkor szétoszlottak a felhők, és a holdfénye megvilágította a vonatot. A híd mellett meghúzódó férfiak egy lobogó vörös fejkendőt és egy félelemtől és hidegtől elkínzott sápadt gyerekarcot pillantottak meg. Aztán dühött széroham és robaj közepette elszáguldott mellettük, és tovább übörgött a vonat, át a folyón Bordó felé. Mondj nem sokon múlt fordult Gusztáv megkönnyebbülve ívés zsák felé. A fia azonban fel se nézett. Zsák fölé hajolt, hogy kigombolja a kabátját. Ahogy félrehúzta a vastag szövetet, feltárult az ingen terjedő sötét folt. A rávetülő holtfényben Gustáv ugyanolyan élénk skarlátvörösnek látta, mint amilyen éljen sejemkendője volt. Miután a vonat átszelte a zsirontorkolathoz vezető széles földsávot, végre lassítani kezdett. Bordóvárosa áramkimaradás miatt sötétbe borult, a széles folyón azonban csillogva táncolt a holtfény megvilágítva a vízparti épület sor fakó homlokzatait, és a nyitott vagomban utazók sápadt arcát. – Már majdnem ott vagyunk, – kiabálta éljen a többieknek. A süvítő szél és a mozdony fűsiketítő zajat túlharsogták a szavait, de utastársai átfagyott ujjaik és elgémberedett takjaik ellenére erőt merítettek mosolyából az utolsó néhány perc átvészeléséhez. Amikor a szerelvény megállt a bordói zsákon, kinyíltak az ajtók, és német katonák közöllöttek a peronra. Kipakolták a tehervagonokból, és halmokba stószolták a lőszerrel és fegyverrel teli faládákat, hogy aztán az odakin várakozó katonai teherautókba rakják át a muníciót. A kis Kuliaki csapat félelemtől és hidegtől dermedten, Zajtól bénult idegekkel áldogált tovább a nyitott kocsiban, nem tudván, mi a következő teendő. Az állomást betöltő kiáltozás és buffanások közepette, az idősebbik fiú megkérdezte. Visszafelé is így kell mennünk? Blanche átfagyott, szélcsipte arcán, némak, kövér, könycseppek gördültek végig a gondolattól, hogy talán meg kell ismételniük az egész tortúrát. Éljen dörzsölni kezdte a gyerek karját, hogy megnyugtassa, és felé lesz -e a vérkeringését. Közben körülnézett, hát ha lát valakit, akit megkérdezhet. Ekkora lármás káosz kellős közepén ismerős arcot pillantott meg. Ó, kiáltotta. A tiszt aliens karlátszín fejkendőjének jelző fényére szegezve tekintetét elindult feléjük, kerülgetve a katonák csoportjait és a halombarakott faládákat. Odaérve Élien felé nyújtotta a karját, hogy átvegye tőle blánst. – Gyere! – mondta. – Itt az ideje hazamenni. Segített a kis csapatnak lejutni a vagorról, majd egy oldalsó kiáraton keresztül kivezette őket egy ott várakozó teherautóhoz, hasonlóhoz, mint ami berzserakba szállította őket. A sofőr leugrott a fülkéjéből, csizmája sarkával eloltotta a cigarettáját a kövezeten, aztán segített beemelni a gyerekeket a hátsó térbe. Mösszi ő megint ketten kellett, hogy feltámogassák, reumás tagjai olyan fájdalmasan merevek voltak az út megpróbáltatásaitól. Felesége odaült mellé a jármű rakterében, és próbálta masszírozgatni, melengetni göcsörtös kezét, hogy enyhítsen fájdalmán. Az idős férfi rámosolygott, és csókot nyomott az arcára. – Túlestünk rajta, hál' Istennek! – Miközben bordó keresztül kuliak felé tartottak, a kimerültségtől és a teherautó ringató himbálózásától néhányan elaludtak. Éljen azonban túl feszült idegekkel, álmukat őrizve ült végig az utat. Képtelen volt engedni éberségéből, míg épségben haza nem érnek. A jármű végre zökkenve megállt, és Oberlöntent Farber kinyitotta a hátsó ponyvát. Alien! Itthon vannak. A múlennél vagyunk. Rámosolygott a többiekre, fogai halványon megcsillantak a holtvényes sötétségben. A többieknek sem tart már sokáig. Pár percen belül kuliákban leszünk. Megfogta éljen kezét, hogy lesegítse az autóról. A lány levette a fejkendőjét, bedugta a kabátja zsebébe, és megrázta a haját, mely a holtsugárban halványan aranyló zuhatakként hullott a vállára. A tiszt lemelte a kocsiról az alvó blánst, és a lány kezébe adta. Nem szóltak, de a katona megszorította Élien karját, mielőtt visszafordult, hogy beszálljon a sofőr mellé. Élien blansol a kezében, sajgó merev lábakkal, bicegve indult a malomház felé. A kislány nyöszörögni kezdett álmában, s Élien halkancsit Semmi baj már, princesz. itthon vagyunk. Ahogy közeledtek a házhoz, fény a konyha sötét ablakában. Érjen elvesztette az időérzékét, de tudta jócskán elmúlhatott már éjfél, és a nyomasztó félelem, mely órákon át szorongatta a szívét, enyülni kezdett a gondolattól, hogy szülei ébren várják hazatérésüket. Megpróbált benyitni, de az ajtót szokatlan módon bereteszelték belülről. – Mamo, Papa! – Szólongatta őket kopogtatás közben. Én vagyok! Éljen! A konyhából mozgolódás hallatszott. Aztán Gusztáv kitárta az ajtót. Éljen! Blanche! Ó, hála Istennek, hogy megjöttetek! átkarolta őket a sok éhezés ellenére is izmos karjával. Éljen pedig végre elernyett kisé apja nyugtató, erős ölelésében, és szemét lehúnyva köszönetet mondott. Aztán észrevette, hogy megváltozott a helyiség levegője. A házi konyha és a száradó gyógynövények illata helyett valami furcsát lélegzett be. Áporodott, izzadság szagát, kakukfű és tűlevelek illatával keverve, s amikor Gusztáv mögé pillantott, látta, hogy a konyha tele van emberekkel. Eltartott néhány másodpercig, míg felfogta a látottakat. Három nagyszakálú férfi állt a tűzhelynél rongyos és piszkos ruhában. A konyha három puska feküdt egymás hegyén hátán. Az egyik férfi élient megpillantva előrébb lépett. Viharvert arcát gyötrelem barázdálta. Élien felé nyújtotta a kezét. Sajnálom, mondta rekettes hangon. Azt hittem a nácik! Leengedte a kezét, és csak állt csendben a társai mellett, és hárman együtt fájdalmas csoportképet alkottak. És akkor Élien rádöbbent, hogy ők meg egy másik csoportképet néznek maguk előtt a konyha padlóján. Lizett is íva kemény kőlapon térdeltek, és mindketten Élien felé fordultak. Sápa-tarcukon nyugtató mosoly helyett rémült tehetetlenség tükröződött. Akkor Élien meglátta, hogy egy kiterült test mellett térdelnek Kezükben véres ruhákkal, miután kétségbe esetten próbálták elállítani a vérzést, mely zsák lömetre hasából eredt. éljen Gustave kezébe nyomta blánst, stérdre esett anyja és öccse mellett. Mindketten felé nyújtották vigasztaló kezüket. Jack suttogta, és megfogta az élettelennek látszó ujjakat, melyen a bőr már viaszfehérnek tűnt az olajlámpa fényénél. A férfi szeme megrezzent egy pillanatra, aztán kinyílt. Tekintete először ködös volt, de amint éljenre fókuszált, lassan tisztulni kezdett, mint a kék nyári égbolt, és elmosolyodott. Szólni próbált, de csak hörgés hagyta el a torkát. Köhögött. Arca eltorzult a fájdalomtól. Csss! Nyugtatta Elien. Inkább ne beszélj. Minden rendben. Elien a szívéhez emelte a férfi kezét, és azt kívánta, bár csak ne apadna el benne az élet olyan könyörtelenül. Imádkozott, hogy a sötétvörös vércsorgása maradjon abba. De tudta, hogy késő. Elien finoman Jack arcára tette a másik kezét. S a férfi szeme újra lecsukódott. Ajka küszködve próbált szavakat formálni, ezért a lány közelebb hajolt hozzá, hogy hallja. Jack erőlködve suttogni kezdett. Méz és napsugár illatod van, még azok után is, amin átmentél. A világ sötétsége nem tudja elhomályosítani a belőled sugárzó fényt. Él a lány lehajolt, és megcsókolta a homlokát. Így aztán a férfi utolsó lélegzetével a méhviasz és a folyó felett lengedező szellő illatát szívta magába. És amikor lelassult, akadozni kezdett, és végül megállt a szíve, akkor is szeretet töltötte el. Jacket egy kis csalitos szélén álló fiatal töltyfa alá temették el. A sír jelöletlen volt, de az egyik megizar hosszú, függőleges vonalat karcolt a fakérgébe, melyet két rövidebb vízszintes keresztezett. Croix de Laurent, a szabad francia erők szimbólumát formálva. Így, amikor a fa megnő, a jel is vele növekszik majd. Miután a többiek távoztak, Ilyen még sokáig állt a sírnál, átadva magát a Jackről szóló emlékeinek. Felidézte, milyen volt a férfi tekintete, amikor meglátta őt, milyen félszegen mosolygott rá, ha egyedül maradtak, szöges ellentétben egyébként szokásos magabiztosságával. Visszagondolt a sató belvű alatti barlangban töltött éjszaka pillanataira, az együtt megivott borra, a megosztott titkokra, a melegségre és biztonságérzetre, mely átjárta a karjában fekve a föld alatti világban, ahol abban a néhány kincsetérő órában a háború olyan távolinak tűnt. Végül felrázta magát álmodozásából. Gyűjtött egy csokorra való őszitermést és bogyót, melyet a sírfű csomókkal takart friss földjére fektetett. A körülnézett, a fűben heverő elhagyatott bokrétától eltekintve a kis réten semmi sem változott. Tekintetével még egyszer hosszan átfogta a szinteret, és jól az emlékezetébe véste, hogy legközelebb, ha a sírhoz látogat, biztosan megtalálja a keresztel jelzett ifjú töltyfát. A közeli völgyből harangszó hallatszott. Lötuszon napja volt, és a családok kivonultak a kuliaki temetőbe, hogy virágokat helyezzenek el elődeik nyughelyén. Éljen eltűnődött. És mi lesz Jack családjával? Vajon élnek-e a szülei? Vannak-e testvérei? Ki fogja értesíteni őket idegenben bekövetkezett haláláról, és arról, hogy egy jelöletlen sírba hantolták el? Alien szerette volna, ha tudják, Jack barátok között volt, amikor meghalt. Hogy úgy tisztelték és becsülték, ahogy bátorságával és önzetlenségével kiérdemelte. És úgy halt meg, hogy közben megmentette az ő életét és blánsét, ívet pedig a földi pokoltól óvta meg. Szerette volna, ha tudják, Jack mennyi szeretetet kapott, de nem tudta elmondani nekik. Éljenekkor ekkor egy mozdulatlanul álló alakot vett észre a fák között, és elsőre megriadt tőle. De ív volt az, aki hátra maradhatott, amikor bajtásai elhagyták a helyszínt. A fiú odalépett Élienhez és átkarolta. A lánya vállára hajtotta a fejét, és felzokogott. Ív némán állt, hagyta, hogy sírjon. Aztán, amikor zokogása kicsit alábbhagyott, csendesedni látszott, hátra simított egy tincset, nővére könnyáztatta arcából. – Éljen – mondta – hallgass meg. – Azt gondolod, mindkét férfit, akit szerettél, elveszítetted. – De nem így van. – Matyő, ott van neked, és ha vége a háborúnak, meg fogsz bizonyosodni róla, hogy valójában sosem veszítetted el, hogy ő mindig is ott volt. Élien elhúzódva nézett ívarcába. Mire gondolsz? Hogyan szerethetném újra Matyőt, hisz ő a másik oldalon áll? Zsák ellen dolgozott, és ellened. Az öccse megrázta a fejét. Nem, Élien. csak ennyit mondhatok. De hinned kell nekem. Mátyó nincs ellenünk. Ív még egyszer megölelte nővérét. Aztán anélkül, hogy visszanézett volna, eltűnt az erdőben. Élien hátrahagyta a sírhelyet, és lassan elindult lefelé a hegyről. Könnyei záporként hullottak a rét sárguló fűszálaira, melyek lehajtott fejjel sóhajtoztak a csípős novemberi szélben. EBI 2017 A következő szabadnapomon szaráút mutatását követve a mezőkön át felkaptatok kulják fölé, egészen a fa határig. Némi keresgélés után rá is akadok a töltyfára, melynek törzsében Loren keresztet faragtak. Tudom, hogy Jack teste már nem itt pihen. A háború után értesítették a szüleit a haláláról, és ideiglenes sírjának helyéről. Így hazavihették a fiukat, és nyugalomra helyezhették az otthonuk közelében, a helyi temetőben. De úgy érzem, lényének egy része mindig itt lesz, a kuliak feletti hegyekben, és őrzi a vidéket, melyet segített felszabadítani. Ahogy ott állok, és merengve nézek a völgy felé, nem tudom megállni, hogy ne hasonlítsam össze Jack Connelli temetését zekkével, melyre egy nagy londoni templomban került sor. Az első sorban ültem az anyja mellett, de abból, ahogy enyhén elfordult tőlem és tekintetét a koporsóra szögezte, éreztem gyűlölete hullámait. Mindent ő intézett. A helyszíntől kezdve a vendéglistán át a bükfa koporsó finom mintázatú fedelére helyezett Lilium csokorig. Csak sejtéseim lehettek arról, mit érezhetett, amikor elveszítette egyetlen imádott fiát. És ami még rosszabb, a fia ostoba fiatal felesége, akit ki nem állhatott, életben maradt. Szinte hallottam, hogy azt gondolja. Hogy lehet, hogy itt van, amikor a fia elment? Miért nem ebi halt meg a balesetben az én zekem helyett? Azt is éreztem, hogy belőlem meg sugárzik a bűntudat a fekete kabát szövetén keresztül. Hetek teltek el a baleset óta. Elég hosszú idő ahhoz, hogy bedagadt, véraláfutásos térdem gyógyulásnak induljon, és a karomban a csontok elkezdjenek összeforni. Ennyi ideig tartott, hogy a rendőrség végére érjen a baleset körülményeit tisztázó nyomozásnak, lefolytassa a kihallgatásokat velem és más tanúkkal, és kiadják a boncolás eredményét. Kontrollvesztés vezetés közben a véráramba került nagy mennyiségű alkohol hatására. Ez állt a szakvéleményben. Pedig mondtam a rendőrségnek, hogy elkaptam a kormányt, és tudtam, hogy én öltem meg, mert megpróbált megölni. A szertartás elég rémes volt. Bár Zek anyjának legalább a templomban sikerült úgy, ahogy civilizáltan viselkednie, ha csak a kedvéért is. De a mise után, amikor egyedül maradtunk a krematóriumban, egyáltalán nem fogta vissza magát. Miután a koporsó némán elsuhant, és a függönyök a helyükre omlottak, odafordult felém, miközben a kemény párnázatú székeken ültünk. Ösztönösen felé nyújtottam a kezem. Talán a megbékélés vagy egymás támogatásának apró jelére számítottam lezárásképpen. Ő azonban végtelen utálattal kemény és hideg tekintettel rám pillantott és elhúzódott tőlem. Leengedtem a kezem, ő pedig távozott, és ráhagyta a temetkezési vállalkozó emberére, hogy felsegítsen és a kezembe adja a mankót, mely levette a súlyt a térdemről, amikor léptem. Kedves apás kinézetű ember volt, és hazáig vit kocsival. Amikor kisegített a nagy fekete autó hátuljából és bekísért az épületig, megveregette a karomat, ahol kilátszott a gibszből. Ne aggódjon a hölgy miatt, kedvesem. A bánat furcsa dolgokat művel. Sok temetés láttam már, és tudom. Vagy a legjobbat, vagy a legrosszabbat hozza ki az emberekből. Mindenkinek térre és időre van szüksége a gyászhoz. Ez volt Zeg temetésének napján az egyetlen pillanat, amikor könnyek szöktek a szemembe. Egy idegen, néhány kedves szava volt az egyetlen vigasz, melyet aznap kaptam. A baleset. Régóta nem is gondoltam rá. A baleset, hasznos szó, bár én még mindig azon töprengek, mennyire pontosan írja le azt, ami történt mert hogy tulajdonképpen kivéthetetlen volt. Nem a sors véletlenszerű szeszélye, hanem annak az útnak az elkerülhetetlen végállomása volt, melyre akkor léptünk, amikor először meglátott, és zsákmányául szemelt ki. A kocsiában ültünk, és hazafelé tartottunk az anyjától a vasárnapi ebéd után. Mint mindig megivott jó pár pohár bort, Hiába vetettem rá aggódó pillantásokat, és jegyeztem meg óvatosan, hogy talán az a pohár portói az étkezés végén már épp elég volt. Butaság, Ebigér! Ezek tisztában van a határokkal. Szerintem egy zémbes feleség a legvisszataszítóbb dolog a világon. Vágta rá az anyja, és kitöltött neki egy pohárral az ebédlő, polírozott tálaló szekrényében álló kristálykancsóból. Biztos nem akarod, hogy vezessék. Kérdeztem, miközben az autó felé sétáltunk. Gúnyolódni kezdett. Kihívóan meglóbálta a kocsikulcsot az orrom előtt, és úgy tett, mintha tántorogna az úton. Ne csináldzek, kérlek, hadd vezessek, mondtam erőteljesebben. Hiba volt. Arc kifejezése azonnal hideg lett. Tekintete megfagyott a dütől. A legtöbben forrónak és tüzesnek mondják a haragot. Zeki azonban mindig jéghideg volt. – Száj be! – fel. – Vagy inkább gyalogmész? Nem lett volna szabad beszállnom. Gyalog kellett volna mennem. Nem kellett volna hazamennem. Ott kellett volna hagynom, akkor és ott. A kocsiban hallgatag volt. Próbáltam javítani a helyzeten. Jelentéktelen dolgokról fecsegve csillapítani a dühét, Például, hogy milyen finom volt az ebéd. Nem volt az. A szokásos, szürke, ízetlen hús volt, túlföld zöldségekkel tálalva. És milyen jól nézett ki az anyja most, hogy kimászott abból a szörnyű náthából, és hogy milyen szépen ki fog derülni az idő a hét hátra lévő részében. Nem válaszolt. Csak kiállt a parkolóhelyről, és hajtani kezdett a falunk keresztül. Persze túl gyorsan. Úgyhogy kigyulladtak a sebességhatárt jelző fények, amikor a kocsi közeledett feléjük, és elhaladt mellettük. Elővettem a telefonomat, hogy megnézzem az időjárás jelentésben. Tényleg olyan meleg és napos idő lesz-e a héten? Az ebéd alatt kikapcsoltam a telefonomat. Csak formaság volt, miután nem számítottam rá, hogy zeken kívül bárki is felhívna vagy üzenetet küldene. Amikor azonban visszakapcsoltam, pitjent egyet. A kijelzőre pillantottam, aztán félrehúztam az üzenetet. – Nem árulnád el végre, ki tőljött? – kérdezte csípős hangon. – A konzultációs csoportból írt egy lány. Nem láttak egy ideje, és érdeklődik, hogy jól vagyok-e. – Hadd nézzem! – követelte. És a bal kezét levette a kormányról. Az autó, mely már így is túl gyorsan száguldott a kanyargós vidéki úton, kisé kifordult, a szembejövő motoros pedig idegesen gesztikulálva villogott ránk. – Zek, ne! Figyelj oda! – Ad ide a telefont, Ebi! – utasított természetellenesen nyugodt hangon. Abban a pillanatban hangja majdnem beszámíthatónak tűnt. – Tessék, nézd! – odafordítottam a telefont, hogy lássa az üzenetet. – Szem? – kérdezte. – Ki a fene az a szem? Az álkapcsában megrándult egy izom. Szem egy lány. Egy lány az egyetemi csoportból, ahogy mondtam. Ad ide a telefont, Ebi. Amikor hazaérünk, odaadom. Megnézheted, nincs más üzenet. Csak nem voltam ott az utóbbi két alkalommal, és rám írtak. Akkor szakadt el nála a cérna. Azt mondtam, ad ide azt a kibaszott telefont, kiabálta. Én pedig elrántottam magam, mintha a szavak a fejemet és a karomat érő ütések lettek volna. Akkor vettem észre, hogy egyenesen az egyik útmenti fa felé kormányozza a kocsit. Ilyettemben átnyúltam a jobb kezemmel, megragadtam a kormányt és megpróbáltam irányba állítani az autót. De ő közben olyan erővel nyomta lefelé az alkaromat a tenyere élével, hogy éreztem eltörik a csont. Fájdalmamban és félelmemben ordítottam, a kezem valami tehetetlen furcsa szögben vergődött. A fát elkerültük, de az autó megint megbillent és kifordult. A motor pedig felbőgött, mert zeg beletaposott a gázpedálba, és szándékosan a következő fa felé tekerte a kormányt. Abban a pillanatban döbbentem rá, hogy meg akar ölni. Talán magát is, ha már így benne volt a dologban, de a kocsinak azzal az oldalával akart teljes sebességgel csapódni a fának, ahol én ültem, tehát engem akart megsemmisíteni. Honnan tört elő ez az erő a testemen keresztül? Most már tudom, hogy a rettegés és a fájdalom adrenalint pumpált a vérembe, és hogy innentől reflekszerűen cselekedtem. De azt hiszem, ennél többről is volt szó. Dühös voltam, mert kárt tett bennem, a hirtelen felébredő énem szikrája volt az, az emberi lélek ellenálló képessége. Ellenállás volt. Mivel tövig nyomta a gázpedált, a biztonsági övem sem gátolt abban, hogy kitekeredve átnyúljak a kormány felé a még jó bal kezemmel. Elkaptam a kormányt, és zek erejének ellenállva végre összeszedve magam erőszakkal elfordítottam. Éreztem, ahogy az autó nekiütődik a füves szegélynek, aztán megemelkedik és felszalad rá, csak pár milliméterrel véti el a masszív szürke fatörzset, majd megpördül, és a kocsi alakú fémdarab majdhogy nem kecsesívben rohan a szembejövő teherautó útjába. Az ütközésre készülve heves fájdalmat éreztem a térdemben, amitől elborult az agyam és hány ingerem lett. Aztán nem éreztem semmit csak valami különös, nem evilági nyugalmat, miközben a kocsi összeroppant körülöttünk. Zek és én körülöttem. És amikor végre minden megállt, ránéztem. Szeme tágra nyílt, csodálkozóan, hidegen és kéken, mint a jég. Nyílt a szája, mintha mondani akarna valamit, aztán kimerevedett a szeme. És arcát a halál viasz színe öntötte el. Tisztán emlékszem, mit éreztem abban a pillanatban. Megkönnyebbülést. Semmi mást. Aztán elájultam a fájdalomtól. Később, amikor magamhoz tértem, és megláttam Zek arcát, miközben kivágták a testét a kocsiból, még mindig alig éreztem valamit. Persze súlyosan sokkos állapotban voltam de még így is emlékszem, milyen volt jól ismert vonásait most a vértelen arcon látni és felfogni, hogy ez már nem ő. Az ő teste sokkal kevésbé volt összekaszabolva, mint az enyém. Komoly belső sérüléseket szenvedett. A kormánykerék szézzúzta a melkasát, szilánkokra törte és belenyomta a csontokat a szívébe és a tüdejébe. Az én sérüléseim láthatóbbak voltak, de nem halálosak. Több helyen felrepett a bőr a karomon, a jobb alkarom furcsaszögben lógott, ahol a csont átdöfte, kificamodott a térdem, és felhasadt a bőr mindkét combomon. Kívülről mind rendbe hozható idővel. A trauma volt az, ami sokkal mélyebbre hatolt. Jobban megnyomorított, mint sérült tagjaim. De még a megrázkódtatáson és a káoszon keresztül, és annak ellenére, hogy a mentősök próbálták eltakarni, hogy ne lássam, tisztán emlékszem rá. Kimerevedett viaszos vonásaira, és döbbent megkönnyebbülésemre. Kicsi Ebi, hogy te milyen tökéletes vagy? Hallom a szavait, melyeket az első randink végén mondott, mintha a szél fújná őket ide, mely a rétfüvét lengeti a lábamnál. Most már pontosan tudom, mit jelentettek azok a szavak. Számára lap voltam, amire azt írhatott, amit akart. Magányos voltam, olyan, akin könnyű lesz uralkodni. Kétségbe esettem, vágytam a szeretetre, de nem tudtam, mi az igazi szeretet. Anyám irántam érzett szeretete réges-rég feloldódott egy óceánnyi olcsó vodkában, és azóta azon a szereteten éltem, amit a gyerekektől kaptam, akikre vigyáztam, tudván, hogy úgy is megnőnek és elfelejtenek, miután továbbállok egy másik családhoz. Naív kisegér voltam, akit egy kis hízelgéssel félre lehetett vezetni, aki összetévesztette a figyelmet a szeretettel. Vágytam rá, ezért elhitettem magammal, hogy az volt, de tévedtem. Ujjaim hegyét még egyszer végighúzom a tölgyfába vésett kereszten. Majdnem hetvenöt év elteltével a hosszú, függőleges vágás a két keresztező csíkkal kiszélesedett, ahogy nőtt a fa. Ugyanakkor a tölgy be is tudta forrasztani, le is tudta zárni a sebet. Végighúzom a kezemet a blúzom ujján, a vékony pamuton keresztül érzem az enyhe dudorokat, és elcsodálkozom azon, ahogy a testem a fához hasonlóan meggyógyította magát. A kereszt is ugyanúgy része a tölgynek, mint az ágak és a gyökér, ahogy az én hegeim is örökre hozzám tartoznak már. A lelki ellenálló képességről nem is szólva. A test megtalálja a módját, hogyan zárja le a sebeket, hogyan tud együtt élni a forradásokkal, Megtalálja a felépülés útját, és bizony még növekedni is képes. Éljen, 1944! A tél végtelenül hosszúnak tűnt. Éljen szíve dermet volt a bánattól és veszteségtől, és még a tavasz első napjának melegétől sem engedett fel. Ív szavainak dacára úgy érezte, mindkét férfit elveszítette, akit szeretett. A háború pedig tovább húzódott, legyengítette és kivéreztette Franciaországot. A német hadseregtől azonban kezdett elpártolni a szerencse. Ez nyilvánvaló volt a satót megszálló katonák nyomott borús hangulatából, amihez az is hozzájárult, hogy egyre több hosszú hónapot töltöttek távol az otthonuktól és családjuktól, egy idegen, kiéheztetett vidéken, ahol gyűlölték és rettegték őket. Az újságok hivatalos híradásait szigorúan cenzúrázták, elkendőzve a megszálló haderő visszaszorulását. Mösszi komt azonban időnként betért a konyhába a téli estéken, letelepedett a meleget árasztó tűzhely mellé, és esti tizanyját kortyolgatva halkan tájékoztatta Élient és Madam boát a hírekről. Az ellenállási hullám erősödéséről, a szövetségesek légitámadásairól, szovjet győzelmekről és német vereségekről. Amikor beköszöntött a tavasz, és a gróf határozott és tartós elmozdulásról számolt be a hitleri Wehrmacht elleni küzdelemben, a remény zengecsírái kezdtek mocorogni a szívükben. Május vége felé egy reggel Élien és Madame Boá az első adag korai cseresznyével foglalatoskodott a konyhában, melyet Élien a pajta mögötti sarokban megbújó fáról szedett. Ez hozott mindig leghamarabb gyümölcsöt, mivel itt elegendő nap érte, és védve volt a fajtól meg a széltől. A magozás közben Élien ujjait rózsaszíre festette a savanykás lé. Oberlönten Farber és a tábornok lépett a konyhába. Mire a két nő letette kését, megtörölte kezét egy nedves ronyba, majd tisztelet teljesen a katonák felé fordult. A tábornok nagy ritkán fordult meg a konyhában, inkább csak Oberlointen fárber nézetben néha, hogy átadja a hivatalos parancsokat, vagy Mösszi Komt, aki egyszer-egyszer továbbította a németek kérését, hogy mi legyen aznap vacsorára. Az Oberlointen tolmácsolta a tábornok szavait. Hölgyek! Egységeink parancsot kaptak, hogy vonuljanak északra. Köszönjük a munkájukat, melyel a sató belvűben eltöltött időt a lehető legkellemesebbé tették az érintettek számára. A sató azonban nem marad sokáig üresen. Mi holnap indulunk, önöknek pedig nagyjából két napjuk lesz felkészülni a következő látogatók fogadására. Egy másik egység érkezik, mely útban éjszak felé áthalad a környékem. Támaszpontként fogják használni a satőt néhány napra, vagy esetleg többre is, míg további utasítást nem kapnak. A helyzet jelenleg kisé bizonytalan. Ó, Belöntent Farber itt marad, és tisztként segíti majd az új egységet, mivel már ismeri az itteni viszonyokat. Tehát egyelőre, ó, a többiektől. De ki tudja, talán nem sokára visszajövünk, ha az áttörési kísérletről kiderül, hogy megint csak vaklárma volt. Összecsapta a csizmája sarkát, aztán megfordult, és az a nyomában távozott. A következő 24 óra lázas, sürgésforgásban telt, a katonák pakoltak és készülődtek a bevetésre. Néhány órával azután, hogy egy végső motorbőgés kíséretében az utolsók is útnak indultak az állomásra, Éljen meghallotta a távolból a vonat ütemes zakatolását. Abba a kaptárak rendezgetését, és felegyenesedett. Ez a szerelvény biztos nem deportált lakosokkal, hanem katonákkal van tele. De valószínűleg csak a rettegés és halál egy másik helyszínére szállítja őket. Alien érzékelte, hogy miután bekövetkezett a végső fordulat, a háború folyamatai egy pont felé tartanak. De vajon az a pont már a végét jelenti, vagy csupán a kezdete valaminek, ami még rosszabbat hoz Franciaország számára? A vonat tovább übörgött. Élien pedig lezárta a kaptárakat, melyel épp foglalkozott. Aztán fogta a mézes keletekkel teli vödröt, és a sató felé indult. A sató belvű új vendégei mások voltak, mint azok a katonák, akik az előző négy évben kvártéhozták bemagukat magukat a satóba. A páncélos hadosztály katonáit, akik akkor érkeztek, amikor Élien és Madame Boa az utolsó ágyakat húzta át, Megkeményítették az orosz fronton folytatott küzdelem tapasztalatai. Szemüket elhomályosította, amit láttak. Lelküket érzéketlenné tette mindaz, amin végigmentek. Tankjaik nagy robajjal közeledtek a sató belvű felé. Köveket hányva szét, kavicsokat törve porrá, mely sűrű felhőben szállt a levegőben, még jóval azután is, hogy a motorok üvöltő zakatolása elhalt. Élien lehajtott fejjel, Lesütött szemmel sietett a dolgára. A katonák fekete ezüst egyenruhájukban újfajta sötétséget hoztak magukkal, és ennek le kellett nyelnie keserű félelmét, amikor szembe találkozott valamelyikükkel. Amikor éppen nem Madame segített, igyekezett inkább a kertben tölteni az időt. Meglocsolta az idény növényeket, lemetszette a téli fagyban elszáradt ágakat, és kikapálta a gazokat a potazsé ágyásaiból. Belemerült a munkába, és hálás volt érte, hogy elterelte a figyelmét nehéz szívéről. Továbbra is gyászolt a dzseket, és gyakran felsétált a réteken át a csalitos szélén álló fiatal tölgyfához, hogy meglátogassa a sírját. A fű már szépen benőtte, és a halmut betakarták a vadvirágok. A téli hónapok alatt a tölgy vékonyágai élettelennek látszottak, csak néhány száraz, gyűrött, barna levél csüngött itt-ott rajta a téli viharok ellenére, de aztán egy koratavaszi reggelen Ilien észrevette a gaiak végén az első új hajtásokat, melyek lassan zsenge borították a kisfát. Aznap a kelő nap felé fordította az arcát, és keleti irányba felé nézett. Arra gondolt, mit csinálhat vajon Matyő abban a pillanatban, Eszébe jutok-e még egyáltalán? Ő hogyan éli túl azt a reménytelenséget és nélkülözést, melyet a háború hozott ránk? Valahogyan, gondolta, könnyebb meggyászolni Jack elvesztését, mint Matyőjét. A halál megadta a befejezettség érzését, amit az elhagyás nem. Szíve még mindig vágyott Matyőj után. Ív szavai, melyeket a sír mellett mondott, befészkelték magukat a fejébe és olyanok voltak, mint a reszketeg remény gyertya a sötétben. Bár még mindig azt mondogatta magának határozottan. El kell fogadnia, hogy a fiú úgy döntött, elmegy. És még ha ívnek, igaza is volt, és Matyő megérdemli a megbocsátást, annyi idő telt már el, és annyi minden történt, hogy egyikük sem lehet már az a gontalan fiatal, akik a háború kitörése előtt voltak. Hol van már mösszi Zuggolódott Madame Boha. Ki fog hűlni a vacsorája? Éli aki a fazekakat és serpenyőket mosogatta éppen, kinézett az ablakon az udvar felé. Gyönyörű júniusi este volt. Fecskék repkettek a kápolna feletti kőkereszt körül, könnyedén hasítva a nyáresti nyugodteget. Biztos imádkozik még, de korábban szokott jönni. Ekkor lépett ki a grófa kápolnából. A kulcsait keresgélte, aztán sietve bezárta maga mögött az ajtót. Majd nem futva biceget keresztül az udvaron, Éljen sosem látta még ilyen fürgének. Gyorsan megtörölte a kezét a kötényében. Amikor a gróf belépett a konyhába, szemében még a reménynél is hatalmasabb valami ragyogott. A lánya győzelem fényét látta benne. Éljen! Madame Boá! Megtörtént! Eljött a nap! A szövetségesek partra szálltak Normandiánál. Épp most hallottam, amint dögóltábornok közhírétette tette Londonból. Felhívást intézett mindannyiunkhoz. Franciaország fiainak kötelessége, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel harcoljanak. Sétálna megint egyet, Élien. Egy utolsó táncot, melyel tudatjuk testvéreinkkel a hegyekben, hogy ütött az óra, hogy felkeljünk és visszavegyük a hazánkat. Élien sietve előhúzta a sejemkendőt a zsebéből. Természetesen, möszi ő. Remektek az ujjai, miközben megkötötte a tarkóján. Mit kell tennem? A lány meglepetésére a gróf odalépett hozzá, és finoman lehúzta a kendőt a fejéről, majd a kezébe nyomta. Aztán szorosan megölelte egy pillanatra, és hátralépve azt mondta. Sétáljon fel alá a fal mellett, ahogy egyszer már csinálta. Csak most tartsa magasra a sejem kendőt élien hogy mindenki lássa. Eljött Franciaország órája. Madame Bois sopánkodva csóválta a fejét. De néz körül, lányom, nehogy meglásson valamelyik vendégünk. Möszi őlökomt megfordult, és őt is megölelte, ami olyan meghökkentő gesztus volt tőle, hogy az asszony tüstént elhallgatott. Ne aggódjon, Madame Boá. Ők túlságosan el lesznek foglalva a saját parancsaikkal és nem fognak foglalkozni azzal, hogy miben mesterkedik egy maroknyi ügyefogyott polgár. Ekkor, mint egy igazolásképpen, éles szavak kíséretében súlyos csizmák döngése hallatszott a sató fő lépcsője felől. – Jöjjön, éljen! – mondta a gróf mosolyogva. – Itt a tánc ideje! – De mösszi ő a vacsorája! – tiltakozott Madame Bois, igyekezvén visszanyerni a hidegvérét. – Majd később megeszem – most vissza kell mennem a kápolnába. Mi barátaink a makiban meglátják Élie jelzését, bekapcsolják a rádió adóvevőt, hogy el tudja mondani nekik a hírt. A gróf elsietett, botja serényen kopogott a poros udvaron. Élie minden eddiginél védtelenebnek védtelenebbnek érezte magát, amint végig sétált a kertfala mellett vezető keskenyösvényen. Először kisé habozva tartotta a magasba a kopott vörös sejem kendőt. Ilyettében ugrott egyet, amikor nagy száncsapkodás közepette, elhúzott mellette egy fecskeraj, mely tovább röpült a völgy felé lejtő meredek sziklafal felett. De aztán visszanyerte higgadtságát, és az ereiben szétáradó adrenalintól bátrabnak érezte magát, úgyhogy felemelte a kendőt, és meglengedte menet közben. Felalá sétált, Végre a reményüzenetét továbbítva a hegyekből figyelő mekizórok felé, és szinte nem is gondolt arra, látja-e a milisz vagy a gestápó. Ekkor azonban mozgalódást hallott a körülfalazott kert távolabbi végéből, csizmák dobogását végig az udvaron, kiabálást, kocsi ajtók csapódását, és ösztönösen visszahúzódott a falhoz. Az este csöndjét hamarosan motorzúgás váltotta fel, és megindultak a sató alatti mezőn parkoló tankok. Élien kicsit nyugodtabban folytatta a sétát. Annak tudatában, hogy amit a gróf mondott, igaznak tűnt. Ha a katonák azzal vannak elfoglalva, hogy felkészüljenek az északi támadásra, a normandiai megszállás visszaverésére, akkor talán tényleg nincs idejük arra figyelni, hogy a konyhalány esti sétára ment. De ekkor, miközben a tankok egyre hangosabban dübörögtek, Hirtelen egy sor lövés dördült az udvar felől. A puska ropogást egy gépfegyver velőtrázó kattogása követte, amitől éljen szíve olyan zaklatottan és hangosan vert, hogy a tankok motorzaját is túlharsogta. Rémülten nézett körül. Mit tegyen? Gyalogoljon tovább, míg a gróf ki nem jön és le nem állítja, vagy menjen és nézze meg, mi történt? Rávette magát a menetelés folytatására. Még háromszor végig sétálok a fal mentén, mondta magának, aztán megyek és megkérdezem Möszélyől a hogy csinálja me tovább. Hiszen mostanra már biztos észrevettek a hegyekből. Nagy kő esett le Alien szívéről, amikor az utolsó fordulónál a fal túlsó végében egy alak jelent meg. De rögtön meg is állt, mert rájött, hogy nem a komdő belvű tart felé, hogy felmentse feladata alól, hanem óberlonytán fárber. A lánya zsebébe dugta a sejemkendőt, abban a reményben, hogy a katona majd azt gondolja, csak kiugrott egy kicsit levegőzni, és felkészült a magyarázkodásra. De a tiszt nem kért magyarázatot. Rohant éliem felé, nem törődve azzal, milyen keskeny a csapás, és milyen meredeken lejt mellette a talaj. A lány gyomra összeszorult félelmében. Bénultan várta, hogy a férfi előveszi a pisztolyát és lelövi. Tudta, ha meg is próbálna sarkon fordulni és elfutni, könnyű célpont lenne, hiszen csapdába szorult a kőfal és a másik oldalon tátongó meredéi között. A tolmács kiabált neki valamit, miközben közeledett. De a tankok bőgésétől Élien nem tudta kivenni, mit mond. A férfi zihálva ért hozzá, és megragadta a karját. Gyorsan, Mademoiselle, nincs vesztegetni való idő. A katonák távoznak, de útközben mindent elpusztítanak. El kell bújniuk Madame Boával együtt. Nem fogom tudni megvédeni magukat. Lövéseket hallottam, mondta Élien, az udvar felül. Nincs idő, hogy elmagyarázzam, mondta a tiszt határozottan. Muszáj velem jönnie és elrejtőznie Madame És val És messzi komtal Őt is meg kell találnunk. A tiszt fájdalmas tekintettel nézett rá. Arcára dű és szomorúság ki. És miközben maga után húzta a lányt a konyha felé vezető ösvényen, megrázta a fejét. Élien, már késő. Megtalálták. Azok a lövések a kápolnából jöttek. A lánynak elakadt a lélegzete. Megrendülésében meg kellett állnia. Nem! kiáltotta. Oda kell mennünk hozzá. Élien, ismételte az Óbellón Szelidebb hangon. Már késő. Egyre erősebben szorítva a karját húzta tovább a lányt maga után. Már semmit nem tehetünk érte. A gróf is azt kívánná, hogy mentse a saját életét. Élihen bénultan engedte, hogy a katona, amennyire lehetett a fal védelmében maradva, a konyha felé vezesse. Az udvaron teljes káosz uralkodott. A lázasan manőverező járműveken és rohanó katonákon túl a sató néhány ablaka is kitört. A bejárati ajtót szegélyező, szögletesre nyírt csövényt letaposták. A lány felágoskodott, és a kápolna felé pillantva meglátta, hogy a súlyos kapu leszakadta zsanérjairól, és részegendől kifelé. Két fekete egyenruhás katona bukkant elő a kápolna homájából, és valami berendezés darabjainak látszó holmit, meg összekuszálódott huzaltekercseket cipeltek, amit behajítottak a terepjáró hátuljába, aztán nagy sebességgel elhajtottak. Élien kétségbeesésében szeretett volna átszaladni a nagy nyitott udvaron, megnézni, mi történt Mösszi komtal, de Oberlöntent Farber betuszkolta a konyhába, aztán ő is belépett. Madame Boa a pince ajtónak támasztott háttalált, a legnagyobb szeletelőkéssel a kezében. Feldúlt arca megenyhült, amint meglátta Élient. Ó, hála Istennek, hogy nem kaptak el! Bújjanak el gyorsan, intette őket Oberlöntent Farber a pince ajtó felé mutatva. Madame Bois rohamtempóban ereszkedett le a meredek fokokon. élien elbizonytalanodott. Aztán megfogta Oberlöntent fárber kezét, és meleg szürkés szeme egy pillanatra találkozott a férfi tekintetével. Köszönöm, messziő, mondta neki. A katona rámosolygott és bólintott. Reteszeljék be az ajtót, és maradjanak odalent. Reggelig ne jöjjenek fel, de utána már nem lesz veszély. Addigra mindannyian továbbállunk. Tekintetük még egy pillanatig összefonódott, s élien úgy érezte, mintha megszűnt volna az odakinti lárma és felfordulás. Két emberi lény ott, akik értették egymást ennek az egész embertelenségnek a közepén. ó Oberlointen Farber! Agyő, élien. A lány becsukta maga mögött az ajtót. Alul és fölül is elhúzta a nehéz vasreteszt, aztán követte Madame Boat a pincébe. A szakácsnő talált egy gyertyacsonkot, és meggyújtotta, mire a láng reszkető bágyat fényt vetett az íves kőfalakra. – El tudunk menekülni, – mondta Élien, és már indult is a sarokba, az oldalukon fekvő hordók felé. – Az alagúton keresztül eljuthatunk a malomig – ott riaszthatjuk a többieket, és visszajöhetünk megkeresni mösszi jőlőkomtat. Madame hátrált a rücskös fal felé, és szokatlanul kiszolgáltatottnak, és ilyetnek tűnt. Én nem tudok végig menni, Még ha sikerülne is lemásznom a barlangig, az alagútba beragadnék. Te menj, ha muszáj, de nekem itt kell maradnom. A lány rádöbbent, hogy Madame Boának igaza van. Az alagútnak voltak olyan részeik, különösen a meredek alsó vége felé, melyeken ők gyekkel is alig tudták átpréselni magukat. Ne aggódjon, mondta, nem fogom itt hagyni. Érjennek közben eszébe jutott, hogyha az apját is belekeveri a dologba, azzal az ő életét is kockára tenné. Úgy teszünk, ahogy Oberlöntent Farber mondta, és itt várunk reggelig. Madam Boa bólintott, és a gyártya fényénél látható volt, hogy miközben a padlóra roskad, piros poszgás arcán könnyek gördülnek le. Mit gondolsz, megölték? kérdezte. Érjen meg sem kérdezte, kire gondol. Nem tudom, felelte lassan. De megtalálták a rádiókészüléket, és biztosan használta éppen, amikor ráakadtak. A két nő együtt sírt kétségbe esetten, tehetetlenül és elkeseredetten. A pincekövén kucorogva szabadjára engedték az elmúlt négy évben elfolytott érzelmeiket. A gyertyacsonk sercegni kezdett, majd elloppant, ott hagyva őket a sötétben. Lehetetlennek tűnt aludniuk. Felettük csend volt, de nem lehettek biztosak benne, hogy a katonák elmentek-e már. Az őket fölülről és alulról is körülvevő tömörszikla kizárt minden kinti hangot. Egymás mellett ültek a sötétben, és örültek egymás megnyugtató jelenlétének, miközben teltek az órák. Elvesztették az időérzéküket. Szerinted reggel van már? suttogta Madame Bois, hasztalanul hunyorítva a karórájára a korom sötétben. Nem, nem hiszem. Talán éjfél körül járhat. Még várnunk kell. Cs. Mi ez? Feszülten figyelték a felettük lévő konyhán áthaladó lépések távoli zaját. Valaki megpróbálta kinyitni a pinceajtót. A kallantyú kattanva emelkedett fel, majd ereszkedett vissza a helyére. Kopogtak az ajtón. Aztán leszólt egy hang. – Élihen! Ott vagy lent? – Ív! – Kiáltotta a lány, s már szaladt is fel a lépcsőn, hogy kinyissa a reteszt. Ő arjába vetette magát, és zokogásban tört ki a vállán. Ó, oh, ív! elmentek már? A katonák? Mösszi komt, de képtelen volt összefüggően beszélni. A fiú egyik oldalára húzta Élient, és hátra szólt a vállafölött. fölött. Itt van papa, és madame Boa is. Jól vannak, gyere segíts! Gustáv sietve lépett a konyhába, és hevesen megölelte Élient, ív pedig közben lement, hogy felsegítse Madame át a lépcsőn. Az asszony egy székre huppanva legyezni kezdte magát húsos kezével, és próbált lélegzethez jutni. A nyitott ajtón át Élien megpillantotta a csillagok apró pontjait az éjjeli égbolton, de az udvar különös színű fényben derengett, remegő árnyakat vetve a földre. A lány elindult kifelé de Gustáv megragadta a karját és megállította. Vár, Ilyen, mielőtt odamész, valamit el kell mondanom neked. A lány odafordult felé, és a bágyott fényben meglátta arcán a fájdalmas kifejezést. Mit, papa? Megtaláltuk mössziőlő komtot a kápolnában, felelte Gusztáv, lassan csóválva a fejét. Megölték, mondta ki Ilien, amit már tudott. Gustáv szomorúan bólintott. Az oltár alatt fekszik. Már több órája ott lehet a teste. Épp a rádion továbbította a híreket. Láttam, amikor elvitték a készüléket. A vészjósló fény reszketek táncot járt odakint. Élián beleszagolt a levegőbe. A maró füstön túl valami mást is érzett, ami emlékeztette valamire, valami édesre. A karamerre, vagy a cukros mandulára, amit Lizett karácsonyra szokott készíteni. Ekkor ráébredt mi ég, és kitépve magát apja karjából rohanni kezdett a körülfalazott kert felé. A lángnyelvek sercegve csaptak a magasba, bevilágítva a potazsé ágyásait és a sarokban álló körtefa ágait, miközben hullócsillagnak látszó szikrák özönét szórták az éjszakai égre kétség kétségbeesésében egy félig teli locsolókannával látott neki az oltásnak, de a kaptárokon már elhatalmasodott a tűz. No, – Non, non, non! – kiabálta, előbb a kötényével, aztán a puszta kezével csapkodva az égő fát. Röpködtek körülötte a kaptár égődarabjai, égettek kezét az izzó viasz, perzselte bőrét a forró méz, és már fennállt a veszély, hogy őt is magával ragadja a lángok gyilkos tánca. De apja utolérte, inaskarjával átfogta élihent és félrehúzta. Szorosan ölelte lányát, aki reménytelenül zokogva csak állt és bámulta, amint még kaptárai izzó paráskopat szároskadnak, és közben tüdejüket az égett kesernyés illata töltötte meg. De miért? suttogta. Miért tették ezt? Hogy éheztessenek bennünket. Felelte csüggetten az apja. Vagy az is lehet, hogy téged akartak büntetni, amiért nem találtak meg. Vagy csak az értelmetlen pusztítás utolsó aktusa volt, mielőtt elvonultak. Van értelme okokat keresni ebben a háborúban? A lány alig állt a lábán. Gisztávnak erősen kellett tartania, hogy összeneessen. Húzd ki magad, éljen mondta remegő hangon, de aztán határozottabban hozzátette. Ne hagyd, hogy téged is tönkre tegyenek. Ígérd meg magadnak. Túl fogjuk élni. Nem hagyjuk, hogy legyőzzenek. Kurás me fi, Kurás! Madame Bois és Alien keményen dolgoztak, hogy rendet rakjanak a satóban, melyet siralmas állapotban hagytak ott a távozó katonák. Felseperték a törött üvegeket, lesúrolták az összefirkált falakat a szalomban, és eltakarították a szanaszét hagyott holmit és ruhadarabokat, melyek a nagy rohanásban ott maradtak. – Ezzel meg mi csináljunk? – kérdezte Élien a páncélos hadosztály egyik katonájának fekete szövet kabátjával a kezében. Az ezüst jelvény tompán fény lett a betört üvegen át beáradó világosságban. Gustave épp méretet vett, hogy bedeszkázza az ablakot. Madame Bois felhorkant. Annak még az égetés is túlságosan jó lenne. rá rápillantott az egyenruhára. Tegyünk fel mindent a padlásra, ha netán visszajönnének és keresnék. Rakjátok egy kupacba a feljárónál. Én meg majd hozom a létrát és felpakolom az egészet. A kápolna rendbetétele volt a legszívszaggatóbb feladat. Gustáv és ív átvitték a gróf holtestét a satóba, hogy előkészítsék a temetésre. Míg Madame Bois lemosta és megkopott, de elegáns ruháiba öltöztette a halottat, élien felsikálta az oltár melletti követ. Több vödör vizet és egy nagy darab puha, de nem túl hatékony szappant elhasznált, akkoriban csak ezált rendelkezésükre a takarításhoz, hogy el tudja távolítani a vértapadlóról. Minden igyekezete ellenére maradt a kőlapon egy sötét volt. Ott, ahol mösszi jölök életet adó vére, elfolyt a sebeiből, és beszívódott a kápolna kövébe, miután a gróf utoljára ült a rádiókészülékhez, és arra buzdította honfitársait, hogy lázadjanak fel, és küzdjenek együtt Franciaország felszabadulásáért. Ugyanakkor furcsa érzés volt, hogy a német katonák ilyen hirtelen és mindenestül eltakarodtak. Az első dolog, amit a polgármester tett, amikor az őrség elhagyta Kuliakot, az volt, hogy kihirdette. Mösszi jőlökomt testek két napig fekszik majd a meriben a ravatalon, és mindenki, aki szeretné, tiszteletét teheti előtte. A polgárok, akik elvonultak az egyszerű fenyőkoporsó előtt, szakadt és rongyos ruhát viseltek, s miközben levették formátlan sapkájukat vagy viseltes barettyüket, csontos csuklójuk kitüremkedett foszlott kézelőjük alól, de egyenesen tartották a fejüket és mindenki csendes méltósággal várta a sorsát. Készen arra, hogy visszavegyék a felelősséget Petri felett, melyért a gróf hozta meg a végső áldozatot. Hosszú idő után ismét a francia tricolor lobogott a merielőtti zászló rúdon. Hírzárlat volt érvényben, de minden sarkon, a kávéházakban és a boltok előtti sorokban csak azt lehetett hallani, hogy az ellenállás előre tör, Telefonvonalakat szakít meg, vasútvonalakat és hidakat robbant fel, hogy ahol csak lehet, gátolja a németek fejvesztett menekülését. Madame Furnié úgy értesült a polgármester titkárnőjétől, akinek ki tudja, milyen titkos és bonyolult úton jutott tudomására az ilyesmi, hogy mondomantól délre valamennyi páncélos hadosztály lassan Limos felé halad. De ismételten feltartóztatják őket és útközben időnként utcai küzdelmekbe is bonyolódnak egyes városokban. Éljen azon töprengett, vajon hol lehet Matyő? Mit csinálhat ebben az űrzavarban? Talán tényleg nem is a vasút védelmében, ala rezisztón ellen dolgozik. Bárhol is volt, bármit is csinált, Éljen némán imádkozott az ő és a családja épségéért, hiszen a délfelől érkező páncélos hadosztályok Vélhetően tű közelében vonulnak majd el. Amikor az utolsó látogatók is elhaladtak a gróf koporsója mellett, megjelent a titkárasszony, hogy bezárja a Merit éjszakára. A szertartást másnapra tervezték a Kuliaki templomban, ahol az összes gyászoló elfért, hogy azután Charles Montfort, Belvű testét a sató kiskápolnájának kövezete alatt helyezzék nyugalomra. Éljen és Madame Bois akik a fal mellett ülve az utolsó órában is a gróf mellett maradtak, most felálltak. Úgy hallom, komoly harcok folytak a fiatal barátjáik felé, mondta Madame Lassi-Kritér a lánynak. Már nem a barátom, felelt Élien, bár a szíve majd kiugrott a helyérő rémületében. Az asszony fürkésző pillantást vetett rá. Maga tudja, Élien, minden esetre azt hallottam, jó munkát végeztek, alaposan feltartóztatták a friczeket. És az öccse? Merre van mostanában? A lány vállat vont. Én sem tudok többet önnél. Nem láttam, mióta a németek elvonulása után eljött a satóba, hogy megkeressen bennünket. Biztosan sok a feladata. A titkárnő észrevette, hogy éljen arcából kiszökött a vér a gondolatra, hogy szerettei milyen veszélyekkel nézhetnek szembe és jó indulatúan megpaskolta a kezét. Ne aggódjon, nem sokára vége, és ha Isten is úgy akarja, szeretteink épségben hazatérnek. Menjen most haza, és aludja ki magát. Holnap erősnek kell lennie. Ív zavaros álomból keltette fel élient hajnaltájt. A lány percekig nem tudott magához térni. Azt álmodta, hogy megint a sató belvű alatti barlangban van, és ott van vele Matyő. Próbálta vigasztalni a fiút, mert látta, hogy erős fájdalmai vannak. De közben hallotta, hogy nagy sziklák gördülnek a felettük lévő lejárat fölé, majd beomlik az alagút bejárata. Rádöbbent, hogy nincs más út kifelé. Kétségbe esetten igyekezett félre söpörni a járatot eltorlaszoló köveket. Kezén vérzősebek keletkeztek. Matyő tehetetlenül nézte. Aztán az álomban rengeni kezdett a föld. Rettegve, hogy rájuk dől a barlang. Visszaküzdötte magát Matyőhöz, átölelte, s a fiú aztán lassan feloldódott a padlás szoba ablakán beszűrődő halvány fényben. pedig ráeszmélt, hogy az öcse ébresztgeti. Ébredj, Élien! Ébredj! Mi történt, ív? Jól vagy? A fiú bólintott. Valami történt, ülben. Megyek, megkeresem Matyőt. Velem jössz? Lehet, hogy elkél ott a segítség. Hozd mamó is. És papa meg mamó? Őket hagyjuk. Nem tudom, mit találunk ott. Az is lehet, hogy semmit, csak vaklárma. Jobb, ha itt maradnak és vigyáznak blásra. Hagyjunk nekik egy cédulát, hogy hová mentünk. Beszálltak a teherautóba, ív gyorsított, majd kikanyarodott az útra, s a kelő nap felé keletnek tartottak. Mit hallottál? Faggatta éljen honyorogva, miközben a kerekek megcsúsztak egy kicsit, ahogy a kocsi megingott egy kanyarban. Ív elszántan nézte az utat. Tülben utcai harcok folytak, mondta. A mekizároknak majdnem sikerült visszafoglalniuk a várost a megszállóktól, de a németek erősítésül odavezényeltek egy páncélos különítményt brívből. A fiúk velük már nem tudták felvenni a versenyt és végül elmenekültek. Érjen bólogatott. Próbálta emészteni a hallottakat. És sikerült elszökniük. Ív kemény vonal lápréselte össze ajkait, és nagyot nyelt, mielőtt válaszolni tudott volna. A legtöbbjüknek igen, azt hiszem. De a németek összetereltek mindenkit, akit találtak. Akár részt vett a csatározásokban, akár nem, és súlyos megtorlás következett. A fiú elhallgatott. Látszólag a folyó feletti keskeny hídra összpontosított, melyen épp áthajtott a kuliaknál, s amely az egyike volt az elmúlt napok pusztítása után éppen maradt néhány átkelőhelynek. Éliennek megfagyott a vér az ereiben. Milyen megtorlás? Ív megvonta a vállát. Nem tudom biztosan, csak plegykákat hallottam. Nincs hivatalos hír. Éljen odafordult az öcse felé, nézte a fiú profiját. Hirtelen annyival idősebbnek látszott, szinte idegennek. Vonásai már nem a gondtalan kisfiút mutatták, aki egykor volt. Mindaz, amit látott és tett, elmélyítette a reggeli fényben márványfehérnek tűnő arc vonásait mely keményebb lett, mint egykor volt. De mindannak ellenére, amit látott és tett, nehezen tudott beszélni arról, mit hallott a tülben történtekről. Összeszorította álkapcsát, és Élia látta, hogy mikor újra nyel egyet, nyakán megfeszülnek az inak. Akasztások voltak. bögte ki végül. Üvöltő csendtámadt s úgy zakatolt élien fülében, hogy megszédült tőle. És... Matyő kérdezte elfúló hangon. Nem tudom, élien. Ív megrázta a fejét, mintha próbálná kirázni belőle a belragadt képeket. Tényleg nem tudom. Tülbeérkezvén a síri csend tűnt fel nekik leginkább. Szombat reggel volt, amikor a város nyüzsögni szokott. Az emberek összegyűltek a kávéházakban és a szabadtéri járusok előtt. Ehelyett a mozdulatlanság kísérteties levegő jelengte körül őket, miközben végighajtottak az utcákon. Aztán az utolsó sarkon is befordulva a város központba jutottak, ahol ív erősen beleállt a fékbe. Rákanyarodtak a fő utcára, ahol olyan szürreális kép fogadta őket, hogy eltartott egy ideig, míg felfogták, mit látnak. Ameddig csak a szem ellátott az úton, minden lámpaoszlopon akasztott testek lógtak súlyos mozdulatlanságban. Az alakok távolból szinte békésnek tűntek, kezük összekulcsolva a hátuk mögött, fejük lehajtva, mintha imádkoznának. A teherautó motorjának hangjára megmozdult egy-két függöny az üzletek feletti lakások ablakai mögött. Ívle leállította a motort, de a csend sokkal zajosabb volt, mint előzőleg a teherautózógása, és egyre szédítőbben dübörgött alien fülében. Vissza kellett nyelni a szájában gyűlő keserű ízt, nehogy elhatalmasodjon rajta a hányinger. Vett egy mély levegőt, és magához vette egy gyógyszeres kosarát. A veszőből font fogantyúba legalább belekapaszkodhatott. Noha tudta jól, a kosár tartalma már nem segíthet a lámpa vasakollógó embereken. Óvatosan kiszálltak. Ív becsapta a kocsi ajtaját. A hang, mintha elindított volna valamit. Mintha engedélyt adott volna a látottaktól rémült és zaklatott, otthonukba húzódó embereknek, hogy előjöhetnek. Egymás után nyíltak az ajtók. A lakók kibotorkáltak az utcára. Ív elkapott egy asszonyt, aki egész testében reszketve botladozott feléjük, és majdnem összeesett. Jól van, már vége mondta neki, próbálva nyugtatni a nőt a semmitmondóan hangzó szavakkal. Aztán Élienhez fordult. át, kérlek, foglalkozz vele. Ív megállított egy feléjük futó fiút, aki nem lehetett több tizenkét évesnél. Várj! kiáltott rá Ív. Hozzuk ide azokat a létrákat, le kell szednünk onnan az embereket. Két létra hevert az utca végén, miután betöltötték gyilkos küldetésüket, oldalukkal lazán a kerítésnek támasztották őket. – A bátyám! – zihálta a fiú, arcán dermet rémülettel. – Melyik? – kérdezte Ív elkeseredetten. – Ott! – a fiú a harmadik lámpa oszlopra mutatott, melyről egy sovány kamasz teste lógott. Ív bólintott. Lehozzuk. Maradj itt a nővéremmel. Felbukkant néhány asszony és idősebb férfi. Ív pedig bevonta őket, hogy segítsenek neki dönteni a létrát az első oszlopnak. Ha együtt csináljuk, kíméletesen le tudjuk hozni őket, mondta. Aki tud segíteni, álljon ide alám. Két ember tartsa a létrát, a többiek meg álljanak készen, hogy meg tudják fogni a testet, miután kioldozzuk a kötelet. Egy robusztus asszony felmászott az egyik létrára, Íva másikra. Én megtartom a súlyt, addig maga ki tudná csomózni a kötelet? kérdezte Íva nőtől. Az elszántan bólintott. Egymás után emelték le a holtesteket. Több mint kilencvenet. Férfiakat és fiúkat. Éljen igyekezett vigasztalni azokat, akik ott álltak és nézték, ahogy apjuk, férjük vagy testvérjük nyakát kiszabadítják a hurokból. Kinyújtott karok várták a gyengéden leadott testeket, és a járdára fektették őket. Takarókat és lepedőket hoztak, hogy letakarják a halottakat, és gyengéden beburkolják őket a hevenyészet halotti leplegbe. Mások is jöttek, beálltak segíteni ív mellé. Hoztak még létrákat, és támaszt nyújtottak azoknak, akiket maga alá temetett a bánat. Szép munka volt. De egy pillanatra sem álltak meg. Szabályosan haladtak, lámpavasról lámpavasra. Éljen az utca felénél gugolt, egy nagy, hasú terhes asszony mellett, aki férje holt esténél amikor megpillantott egy magas alakot aki óvatosan lépkedve a kiterített holtestek között próbálta átküzdeni magát az összegyűlt tömegen. Először fel sem ismerte, mivel, mint minden megizornak, borzas volt a haja, arcát sűrű szaká De a járásában volt valami, ami leginkább egy medvére emlékeztetett, Naha egész testet természetes bájjal mozgott, s ami miatt éljen jobban megnézte. Matyő! Először csak suttogott, mert annyira összeszorult a torga, hogy alig hatoltát rajta a fiú neve, de aztán erőre kapott, és hangosabban kiáltott felé. Matyő arra fordította bozontos fejét, amerről a női hang szólította, és Élián meglátta, hogy a tekintete vad, és olyan rettenetet sugároz, amit azelőtt sosem látott benne. A lány felállt, és elindult felé. De hiába nyújtotta a karját, a fiú borzadó tekintettel nézett el mellette a levegőben lógó testek felé. Tekintetével követte a fiújét, és látta, hogy íve egy fiatal férfi holtestét adja lefelé gyengéden a lentálló segítők kezébe. Ötse arcán patakokban folytak a könnyek. Élijen akkor döbbent rá, hogy lük holtestét terítik ki éppen az út szélére. Erre nem voltak szavak. Matyő egy szenvedő vadállat üvöltéséhez hasonló eszeveszett ajkijáltással rogyott az öcse mellé. Alien ott állt mellette, és majd megszakadt a szíve. Tehetetlenül nézte, hogyan teszi arréba a létrát íva következő lámpauszlophoz, és hogyan hozzák le arról meg Matyő apjának holtestét, majd fektetik lük mellé. Most, hogy mondani lehetetlen volt bármit is, az egyetlen, amire a lány gondolni tudott, Gustav szavai voltak, mikor az égő még nézték. Húzd ki magad, éljen! Ne hagyd, hogy téged is tönkre tegyenek. Túl fogjuk élni. Nem hagyjuk, hogy legyőzzenek. kurás Lekuporodott, átkarolta, és maradék erejével úgy szorította Matyőt, ahogy csak tudta. A halottakat elhantolták a temetőben. 97 sírt ástak ki. 97 tülli férfit és fiút helyeztek nyugalomra. Keringtek még hírek a német osztagok további megtorló és pusztító csapásairól útban a francia földön vívott utolsó csatájuk helyszíne felé. De tül kicsiny városának lakóit annyira elborította a személyes fájdalmukkal való birkózás, hogy a távolabbról érkező történetek akkoriban leperegtek róluk. Egyszerűen lehetetlen volt belenyugodni a történtekbe, de a közösségnek valahogy meg kellett tanulnia együtt élni ezzel a lehetetlenséggel. A temetések után Élien és Ív besegítették Matyőt a teherautóba, és elvitték a Kuliaki malomházba. A fiúnak nem volt már családtagja tülben. Így hát Martinék tártkarokkal fogadták maguk közé. Apja és öcse felakasztása azonban elviselhetetlen volt számára. Képtelen volt beszélni, elnémította a bánat és a megrázkódtatás. A súlyos sok hatása alatt egy könnyet sem tudott ejteni. Dermett és értetlen volt, bezárkózott gondolatai néma börtönébe, és éljen kezdett kétségbe esni, hogy képes lesz-e még valaha kapcsolatot teremteni vele. Nap-nap után ott ült vele a folyóparton, a remény és a szeretet szavaival beszélt hozzá csendesen, azt gondolván hát ha ez megnyitja a fiút fogvatartó tartó börtönét. Ismét hírek jöttek. Ezúttal azonban nem csak plegykák, hanem újsághírek és rádió érkező hangok tudósítottak arról, hogy küzdelem tombol északon, és a németek minden fronton a túlélésért harcolnak, de a szövetségeseknek és az őket országszerte segítő ellenállóknak köszönhetően visszavonhatatlanul megfordult a háború állása. Egy szürke reggelen, amikor a nyári égen viharfelhők gyülekeztek, Magyhő ott ült a fűz síró ágai alatt. Kezét átfont a térdén, fejét lehajtotta, és üres tekintettel bámulta a folyó tovasuhanó vizét. Elien állt egy darabig és nézte. Vérzett a szíve a férfiért, akit szeretett, és akit bizonyára még mindig valami üresség vett körül. Bár csak megtalálná a kulcsát, hogy megnyíljon, fel tudja tárni a fájdalmát, bár csak eljutna hozzá a hangja. Ekkor hirtelen fénycsóva hatolt át a felhőkön, és a napsugara megcsillant a partot, most is övező szöges drót acélfonatán. Amint elhúzódtak a felhők, a kerítésen túl napfény zúdult a gátra, és a vízen milliónyi szikra kezdett táncolni. Élien azonnal tudta, mit kell tennie. Beszaladt a pajtába, és egy halom használaton kívüli holmi közül előkotort egy metszőollót. ollót. Matyőre nem is nézve levonult a partra, oda, ahol a drót lezárta a gátat. A vágóeszköz nehezen nyílt, de azért sikerült szétfeszítenie. A pofák közé fogott egy száz drótot, nekiveselkedett, és vékony karja minden erejét bevetve összepréselte a pengéket. Lázas igyekezettel még néhányszor megismételte a műveletet, míg nem a húzal meghajlott, majd szétugorva el is pattant. Ilian folytatta a következő fémszállal. Ekkor egy erős kéz átvette tőle a szerszámot. Ő pedig odaengedte Matyőt, aki neki esett, hogy szétszabdalja a dróthálót. Gyorsan végzett vele, nem törődve a kezébe akadó tüskékejtette sebekkel, zihálva nyomta össze újra és újra az olló tompa rosdás pengéit, aztán félretolta az átmetszett fonat darabokat. Amikor az utolsó szál is elpattant, Matyó ledobta az ollót. Élián le sem vette a cipőjét, csak kilépett a gátra, és Matyő felé nyújtotta a kezét. A fiú végre a szemébe nézett. Úgy tűnt, mintha a lány álhatatos szürke szemének pillantása átvágta volna a matyő tudatát behálózó szöges drótot, mosolya pedig megolvasztotta volna a szívét szorító jeget. Kisétáltak a folyó közepére, és éljen matyő felé fordult. A viharfelhők távolodni és oszladozni kezdtek, mögülük pedig előbukkant a nyári égbolt kékje a lány ugyanezt a világosságot vélte felfedezni Matyő sötét szemében, melyből könnyek áradata indult meg. Élien fogta a fiú kezét, és csak áltakott a folyó közepén, bokájuknál hullámokat vetett a víz, melynek hangja elnyelte a matőből kiszakadó, szívedtépő zokogást, míg könnyei a borító habtakaróra hullottak. Amikor végre kicsit megnyugodott, Élien odahajolt hozzá, és megizlelve könnyeinek sós ízét, megcsókolta az arcát. Szeretlek, Mátyő, mondta. A fiú hátra húzódott, hogy ismét láthassa a lány arcát, az arcot, mely olyan régóta hiányzott neki. Reketten és érdesen ugyan, de végre visszatért a hangja. A saját hangja. Szeretlek, Élien, felelte. EBI 2017 Alien háza néhány völgyet távolabb fekszik Satőbelvűtől, félúton felfelé a hegyoldalban, melynek napsütötte szőlővel benőtt déli lejtői a magasan fekvő erdőig nyúlnak a kiskőház mögött. Ahogy Alien előre látta, jött végül felfogadták Borásznak az egyik helyi satónál, így aztán meg tudtak esküdni, és saját házuk lett. Izgatott vagyok, amikor Szárán leparkol a ház bejárata előtt. Délelőtti kávéra kaptunk meghívást Élienhez és Mirejhez. Már nagyon határozott elképzelésem alakult ki a Mártin nővérekről, hiszen végighallgattam életük történetét a háborús időkből, és attól tartok, esetleg csalódni fogok, ha kiderül egészen másmilyenek. Nyilván nem az akkori fiatal lányokra számítok. Mirej táncoló, sötét a híra, vagy éljen egyenes mészszőke hajára. De a fejemben létező kép alapján valószínűleg rájuk sem ismerek majd, most, hogy mindketten közel járnak a századik születésnapjukhoz. Szerával elhaladunk a bejárati ajtó előtt, ahol buján tobzódik a halvány rózsaszín futó rózsa, majd hátra kanyarodva a kocsi felhajtó megyünk tovább, mely felvezet a dombra. A fák közt kibukkanó, jóval nagyobb épület feltehetően a szőlős kerthez tartozó sató felé. A kisház ház hátsó ajtaja nyitva áll, és miközben Sára bekopog, én hátrafordulok és körülnézek élien kertjében. A domboldalak ölelésében három takaros zöldségágyást alakítottak ki a gazdag, barna termőtalajban. Felismerem az összekötözött poznákon tekergő futóbab, skarlátvörös virágját, Hátrább a sor végén az élénk sárga, nálam is magasabb napraforgókat, melyek a felé döntve arcukat követik az égitest test odafen haladó mozgását. A legközelebbeső parcellában lédúsnak tűnő paradicsomok csüngnek vonzó fürtökben, alattuk saját terjedelmes leveleik között cukkénik fészkelnek. Cserépedényekben különféle fűszer és gyógynövények nőnek, Erős gyógyító illatukkal töltve bekörülöttünk a levegőt. Feljebb, a kert és a szőlő találkozásánál védelmet nyújtó fasor húzódik. A fák alatt pedig ott áll három fehér mégkaptár, melyek láttán elmosolyodom. Még feljebb, majdnem az emelkedő tetején, ahol a szőlőskert átadja helyét az erdőnek, fehérre meszelt fal látszik, mely négyzet alakú földterületet ölel körül. Szára észreveszi, merre nézelődöm. Az ott a sátort birtokló család temetője, magyarázza. Matyő, ott van eltemetve. A hátsó ajtó nagyra nyílik, és kilép rajta egy nő, aki túl fiatal ahhoz, hogy éljen vagy mire legyen. Melegen átöleli Szarát, mindkét oldalon megcsókolja az arcát, aztán hozzám fordul. Szia, Ebi, mondja, sokat hallottam rólad. Saras szélesen mosolyogva átkarolja az asszony vállát. Ő a adás meglepetés. Arcamon zavart, de remélem udvarias mosolyjal pillantok rá. Arca rózsás, szeme ragyogó barna, őszbe vegyülő haját kisé rakoncátlan viseli. Nagyon örülök, hogy megismerhetlek. Bláns vagyok. Bláns Dabrowski Martin. Szóhoz sem jutok. Amikor sikerül mégis megszólalnom, ez budjan ki belőlem. Bláns, hát te is itt vagy? Nevet. Bizony. Jobban mondva visszajöttem. Amikor tavaly elveszítettük Matyőt, úgy döntöttem ide költözöm Párizsból, hogy éljen, ne legyen egyedül. És nagyon jó újra ithon lenni. Párizsból? Ismétlem. De hogyan? Mikor? Olyan gyorsan tolulnak fel bennem a kérdések, hogy meg sem tudom fogalmazni őket. Vás kézen fog, és az árnyékos pergola alatt álló fehér, kovácsolt vas asztalkához és székekhez vezet. Lángvörös trombita folyondáromlik fürtökben körülöttünk. Leveleinek sűrű szövevénye von tetőt a fejünk fölé. Méheg temetik fejüket a skarlátszín szírmok közé, buzgón keresve a nektárt, melyet aztán magukkal visznek a kaptáraikba. Tudom, a kérdés és a mesélni való. Sara elmondta, milyen nagy érdeklődéssel hallgattad Élien történetét. Blanche mosolyog. A háború után apám, aki a szövetségesek oldalán harcolt, visszatért Párizsba, hogy megkeressen bennünket anyámmal. Semmiféle értesítést nem kapott arról, hogy Eszter meghalt, engem pedig Martinék vettek magukhoz. De az Atelier keresztül, ahol Eszter dolgozott, sikerült megtalálni a Mirejt. Ő elhúzta apámat ide a malomba. Képzelheted, hogy sírt, amikor meglátott, és amikor Lizett előhalászta az anyakönyvi kivonatomat a gyógynövényes könyvéből, ahol olyan sokáig rejtőzött. Így végre együtt lehettünk. Apámmal Párizsban telepettünk le, de mindig gyakori látogató voltam itt, a másik családomnál, a Süd-Ouesten. Aztán azzal folytatja. Megyek, főzök kávét. Addig maradjatok itt. Éliam mindjárt kész lesz. Mirej még nincs itt, de azt hiszem valamelyik unokája nem sokára áthozza. Még Blanche odabensürgölődik, egy autó motorjának hangját halljuk, majd rozoga kék pikap hajt fel a kocsi feljárón, és megáll a házikó mellett. Vidám fiatal száll ki a sofőrfülkéből, integet nekünk, majd körbe megy, hogy kisegítsen valakit a másik oldalon. A fiatalember karjára támaszkodva egy apró, hajlott hátú, idős asszony indul meg felénk lassan, mi pedig feltápászkodunk. Fürtjei fehérek, mint a dér, de amikor odaér hozzám, elismerő pillantást vet rám madarakéhoz hasonló, élénk és fürkésző szemével. Bonjour, Ebi. Mirej Tibó vagyok. Kezet fog velem, és érzem, milyen göcsörtösek az ujjai az izületi gyulladástól. Ő pedig az egyik unokám, Lük. Épp most szerzett jogosítványt, úgyhogy az apja kölcsön adta neki a régi kocsiját. Kalandos, nem? Így elsőre elengedni kettőket, ugye, Lük? A fiú mosolyog. Víj, mami! Ő is felénk fordul, kezetrázunk, majd hozzáteszi. De csak úgy kaptam meg az engedélyt, ha cserébe bevásárolok. Úgyhogy körülbelül egy óra múlva jövök. El ne felejts óvatosan vezetni, ahogy mondták. Ugratja Mirej szeretetteljesen. Hajlott kora ellenére ráismerek a szara által lefestett eleven arckifejezésre és humorérzékre. Bens előbukkan egy tálcával, leteszi a kis asztalra. Kecses, pillangó mintás csészék és ajak sorakoznak rajta, meg egy tányér apró vajas keks. Aztán megjelenik ő. Éljen! Bárhol felismerném, Magasabb és egyenesebben tartja magát, mint a nővére. Egyenes őszhaját hátul konyba tűzte. Szabályos, ovális arcának csontozata az évek során megereszkedett bőr alatt is jól látható. De leginkább a szeme fog meg. Rámveti pillantását, mely maga a nyári hajnal tiszta, nyugodt szürkéje. Udvarias készfogásra számítok, de megdöbbenésemre hozzám lép, melegen átölel el, és megcsókolja az arcom. Szóval te vagy Ebi, mondja. Kar tart magától, hogy jobban lásson, és Bólint, mintha ő is felismerne. Aztán így szól. Örülök, hogy végre találkoztunk. Mintha már várt volna, mintha tudta volna, hogy egy nap találkozni fogunk. Nagyszerű, hogy most is itt vannak a méhei, mondom, és pirulva ébredek rá, hogy ez alig a megfelelő beszélgetés indító két idős hölgyel, akikkel még sosem találkoztam. Mosolyog, és ekkor, mintha ő is csak egy rég elkezdett beszélgetést folytatna, így felel. És tudod, Ebi, ők azoknak a méheknek a leszármazottai, akiket a sató belvűben tartottam. De hogyan? Azt hittem, a németek elpusztították őket. Miközben visszaemlékezik, tekintetek is elhomályosul, mint amikor ködereskedik a folyóra. Úgy van, a kaptárak elégtek. De amikor Matyővel visszamentünk a körülfalazott kertbe, hogy eltakarítsuk a katonák pusztításának nyomait, felfigyeltünk valamire. A nagy csendben egy még döngicsélését hallottuk a kamillák és borsmenták közül. Aztán még egyét, és még egyét, és láttuk, hogy berepülnek egy lyukba a falon. Néhány méte hát megmenekült a tűztől, pont annyi, amennyivel már új kolóniát lehet alapítani. És a következő évben, amikor kirajzottak, meg tudtam tölteni velük egy új kaptárat. Ez így folytatódott az évek során. Felnéz a dombra, a csipkéslevelű fák alatt álló kaptárak felé. Akác, volint. A mézek pesgője. Leülünk, és majd két órát beszélgetünk. Közben úgy tűnik nekem, mintha a Martin nővérek megfiatalodnának. Mintha újra azok a lányok lennének, mint oly sok évvel korábban. Éli mosolygó családról mutat nekem képet. Egy nő áll rajta a férjével és három szép, sötét hajú lányával. Mit gondolsz, ki jöv? kérdi, miközben rámutat. Egy pillanat alatt rájövök. Csak nem, Francine? kérdezek visszacsodálkozva. Bólint. Mindig is tudtam, hogy egy nap viszont fogom látni. Montreálban él. Alányait Éliennek, Lizetnek és Mirejnek hívják. Mire lük megérkezik a kék kocsival, hogy hazavigye Mirejt, látom, hogy a nővérek kezdenek elfáradni. Amikor elindulunk, Élien belénk karol, és kikísér bennünket a ház előtt parkoló autóhoz. Odafordulok felé. Köszönöm, hogy meglátogathattunk, Élien. De sokkal több mindent is köszönök. Tudja, a története hozzásegített ahhoz, hogy megértsem, milyen erőm van. Milyen ereje van annak, ha az ember ellenáll a félelem és erőszak közepette. Bólogat. Higgat szürke szemével fürkésző méreget. Én pedig úgy érzem, olvas a történetemben. Érti a hegeket a karomon. Látja, mi a felszín alatt. Erősebb vagy, mint gondolod, Ebi. Mondja ki a szavakat, melyeket álmomban már hallottam tőle. Tudod, Folytatja, Franciaország úgy döntött, elfelejti mindazt, ami a háborúban történt, mert túl sok volt, túlságosan lesújtó. Rá kellett szánnunk magunkat, hogy eltemessük a halottainkkal együtt, és éljük tovább az életünket. A valósága ennek ellenére most is velünk van. Aztán benyúl a szoknyája zsebébe, és előhúz egy összehajtogatott vörös sejem darabot. A kendője, kiáltok fel, még mindig megvan. Bizony, mosolyog. Kissé megkopott, és viseltes lett az idők során, mint mi is, de mindig vigyáztam rá. Gondoltam, örülnél neki, ha láthatnád. Mindig bátornak éreztem magam, amikor rajtam volt, és persze segített hírul adni dolgokat, amiket akkor elmondani nem lehetett. Nem jutok szóhoz, amikor a kezembe adja a puha sejmet. Kibontom. Gyönyörű mintája most is kell látszik. Noha az anyag már nagyon elvékonyodott. Törékeny maradványa továbbra is magában hordozza az erő ígéretét, mely kézzelfogható módon emlékeztet éljen fogadalmára. Légy hű magadhoz. Tudom, csak képzelem, de egy kevés ebből az erőből átszivárog a kezembe a kifakult sejemkendőből. Sebzett karomon keresztül megindul felfelé, és már én is bátrabnak érzem magam. Élien, 1944 A háború utolsó hónapjai kegyetlenül és kaotikusan zajlottak egész Franciaországban. Miközben közeledett a játszma vége, egyre másra érkeztek a hírek szorványosan fellobbanó harcokról. A németek távozása után maradt űrben, az emberek maguk vették kezükbe a hatalmat. Próbáltak visszaállítani valamiféle rendet a zaklatott megosztott megyében, mely a megszállás éveinek öröksége alatt nyögött. Eltartott egy darabig, míg az élet visszatért a megszokott kerékvágásba, miután a németek kivonultak kuliakból. De alien tudta, azzal jutnak leginkább előre, ha folytatják mindennapi teendőiket, és felveszik a rendes élet ritmusát. Így hát bepakolta a megmaradt mézes üvegeket, és méhviaszt a teherautóba, és kivitte a térre, hogy felállítsa a standját. A plász hónapok óta nem volt ilyen forgalmas. Az emberek most már kimerészkedtek a piacra. Eleinte is sérté voltak, mint az erdő menedékéből előlépő őzek. Feszülten és óvatosan nézelődtek. De aztán végre kezdtek feloldódni, Elvegyülni egymás közt, üdvözölni barátaikat, szomszédaikat, úgyhogy közben nem érezték magukon folyton a németek tekintetét. Nem sok portéka cserélt gazdát, hiszen alig volt néhány árus, azoknak pedig, akik ott voltak, még az addigiaknál is kevesebb eladnivalójuk volt. De jó érzés volt fesztelenül bóklászni a téren, leülni a kávéháznál és megvitatni az elmúlt hét jelentős eseményeit. Beszélgetni és újra nevetni, remélni és elhinni, hogy végre szabadok lettek. Éljen, integetett Mátyőnek és Ívnek, akik elhelyezkedtek a kávéház előtti asztalok egyikénél, és onnan köszöntötték a felfelbukkanó barátokat. Hirtelen zavartámat plász túloldalán. A sarkon egy csapat férfi jelent meg nagy dulakodás és lögdösödés közepette, valami idegent taszigálva maguk előtt. Éljen épp újra piramis alakba rendezgette az üvegeket a pultján, hogy úgy látszódjon, mintha lenne áruja, És most felnézett a gúnyos nevetésre és fütyülésre. A csoportokba gyűlt emberek utat nyitottak, hogy átengedjék a férfiakat, az ismeretlen pedig a térközepén kialakult üres területre bugdácsolt. Ekkor Élien alaposabban megnézte, ki lehet az, és ilyettében elakadt a lélegzete. Rádöbbent, hogy az illető nem is ismeretlen. Stefani volt az, akit a férfiak gyaláztak. A lány azonban szinte felismerhetetlen volt. A fejét leborot válták, blúza összevissza szaggatva lógott róla, kilátszott alóla a teste. A torka tövébe pedig durva vonásokkal fekete horok keresztet pingáltak. Amikor Stefani megpróbált felegyenesedni, és a szökőkút felé nyújtotta a kezét, hogy megkapaszkodjon, Éljen észrevette, hogy a határozott fekete jel körüli bőr égővörös, és ráeszmélt, hogy forró kátrányjal mázolhatták rá. Először alig lehetett kivenni, mit kiabálnak a férfiak. Éljen azonban idővel elkapta a kollaboráns és besúgó szavakat. Stefani hátrahúzódott a szökőkút alapzatához, miközben a férfiak fenyegetőzve és köpködve egyre közelebb nyomultak hozzá, a lány azonban továbbra is igyekezett kiegyenesedni és ellenállást mutatni. Eljön odaszaladt a férfiak és a lány közé. Hagyják abba, kiáltott a széttárt karokkal, mintha fizikailag is próbálná külön választani őket. Szíve hevesen dobogott félelmében, de valami álhatatos merészség tüzelte belülről. Elég. Nem gondolják, hogy mindenkinek elege volt már ebből? Na mi az? Csak nem egy másik kollaboráns az egyik férfi. Véded a ribanc barátnődet, mi? Gondoltátok, hogy megúszszátok, ugye? Atik is kollaboráción orizontálotokat. Lefekszünk a milicistákkal, meg a gestápótisztekkel is. Beköpjük a szomszédot is, ha kapunk érte pár csecsebecsét. Közelebb lépett, és meghúzogatta az Élien fejére kötött vörös sejemkendő végét. Aztán meglobogtatjuk az emberek orra előtt. Kapjuk előt is, üvöltött egy másik. Egyikük meg is ragadta Élien karját, de a lány úgy rákiabált, mint egy sarokba szorított állat, utat engedve a háborúban elszenvedett összes félelemnek, haragnak és fájdalomnak, melyet olyan sokáig némán cipelt. Hangja, mintha fizikai erő lett volna. A férfi hátra hőkölt és hanyatt esett. Élien ekkor látta csak, hogy Matyő is odaért. Szájatok leróla, Más se csinált, csak próbált védelmezni benneteket és a családotokat. Matyő éljen és a gyülekezet közé lépett, hangja visszhangzott a piac téren. Aztán Ív is megjelent mellette, és ketten már áthatolhatatlan akadályt képezve óvták a két lányt. Kettejük láttán a csapat elhallgatott. Köztudott volt, hogy Ív Mártin és Matyő harc harcedzett megizárok, akik részt vettek a németek elleni küzdelemben. Épeszű embernek egyikükre sem jutott volna eszébe rátámadni, nemhogy kettejükre együtt. A banda feszengve toporgott még egy darabig a helyszínen, aztán lassan elsonfordáltak, ott hagyva a négy alakot a tér közepén. Jól vagy? kérdezte Mátyő Élientől. Igen. Keze még mindig ökörbe szorult, és szünet nélkül remegett egész testében. De nem esett baja. És Stefani? A leborotvált fejű alak felé fordult, aki most a szökőkút mellé roskadt. Letérdelt mellé. Finoman megérintette a karját. Stefani megrettembe húzódott el. Már vége. Nem bántanak többet. Csititgatta élén. Óvatosan megpróbálta eligazgatni a blúz leszakad darabját, hogy elfedje a felhőjakzott, kátrányjal megbélyegzett bőrfelületet. Aztán levette a kendőjét és oda nyújtotta neki. Kéred, bekötheted vele a fejed. Stefani felült, majd végighúzta kezét borotválástól felsértett fejbőrén. Szemén rémület és szégyen futott át. De aztán megvető pillantást vetve a kendőre, eltolta magától Élien kezét és feltápászkodott. Sosem volt szükségem az alamisnádra, Élien Martin, és most sem tartok rá igényt csattant fel keserű fájdalmában és dühében. Aztán keresztbe font a karját a melkasán, egyik kezével összehúzta a nyakánál a blúzát, és felhúzott orral kissé ingatagon elmasírozott a térről. Nem nézett vissza. Pedig tudta, soha többé nem fog visszatérni. A tömeg oszladozott. Élien pedig Matyő és Ív kíséretében visszament a pultjához és csendben összepakolták a megmaradt üvegeket. Éliam méhelyinek utolsó, szívszorító hagyatékát. EBI 2017 Október közepe van, és a Satű belvűben a szezon utolsó esküvőjére készülődünk. Sara elmondja, hogy a barátai Krisztiána és Filip fognak egybekelni, és az esemény különösen örömteli lesz. A menyasszony nemrég kemoterápiás kezelésen ment keresztül. Szerencsére mostanra hivatalosan is gyógyultnak nyilvánították, úgyhogy a lagzin egyebek mellett a felépülését is ünneplik majd. Belegondolok, hogy a satő rendezett mennyegzők történetében sosem nézegettük az időjárás jelentést. Az évnek ebben a részében lehet akár csodás indián nyár is, aranylóan meleg napokkal melyek lágy fényben fürdetik a szőlőlugasokat és mosolyt csalnak a szőlős gazdák arcára, akik tudják, hogy a jó idő utolsó, lassan múló napjai értékes kerekséggel és teltséggel gazdagítják a hamarosan készülő bort. De a felhők is levonulhatnak északról, hogy mindent szürke nedvességbe burkolva megnehezítsék és veszélyeztessék az aratást. Arról nem is beszélve, hogy tönkretegyék Krisztiáne és Filip lakodalmát. Az előrejelzések kétségesek, de kuliakban mindenki bízik abban, hogy kitart a jó idő. Ha a puszta emberi akaraterő képes garantálni egy tökéletes napot a pár számára, akkor nyert van. De ahogy Karen bölcse mondani szokta, miközben az elkövetkező esküvőre készülődünk, sok mindent meg lehet szervezni, de hogy fog-e vagy sem, az nem ezek közé tartozik. Hál' Istennek, amikor Krisztiáne menyegzőjének napján kora reggel felfelé kaptatok a malomházból, az ég makulátlanul tiszta kék, és a finom kötfátyol is fölszállóban van a folyó tükréről. Ha nem sietnék, elidőznék egy kicsit a fűszfánál, nézném, ahogy a víz összegyűlik a gát felett kiszélesedő sötét mederben, ahol az utolsó nyári fecskék szárnyaikat csapkodva suhannak el a gát pereme felett vidáman átbukdácsoló, majd tovább hömpölygő folyam felett. De ezen a reggelen tényleg nincs idő erre. Fel kell érnem a satóba, hogy segíthessek Szárának és Karennek az utolsó előkészületekben. Most sokkal jobban bevonódunk a nap eseményeibe, mint a szezon során bármikor. A rendezvény napján általában egy seregkateringes, virágkötő, fodrász, sminkes és zenész érkezik, hogy levezényelje a feladatokat, de ez alkalommal egy helyi, családias ünnepet tartunk, úgy, hogy lesz munkánk bőven. A konyha csendes, amikor felérek, és szára a kezembe nyom egy csésze kávét. Jobb, ha most iszod meg. Lehet, hogy később már nem lesz mód. mondja mosolyogva. És igaza van. A satóban nem sokára hatalmas lesz a nyüzgés, és szárák Karen meg én irányítjuk a segítő kis seregét. A konyhában Karen vezetésével a helyi hölgyekből álló zászlóaj, retekrózsákat és uborkadiadémokat farag a hentes felesége és lányai készítette felvágott a melyet a pesgős poharakkal együtt fognak körbekínálni a szertartás utáni fotózás alatt. A patiszörből megérkezik a tucatnyi, pompás, aranyszínű másztól fénylő körtés mandulatorta, melyeket a könyvtárszobában álló bakokon helyezünk biztonságba. A sörsátoron túl, a domb szélárnyékos oldalán Thomas és Zsámárk, a gyep egyik sarkában egy nem túl mély gödröt a mesúi számára. A jókora rakás almafaág először nagy lánggal lobog, aztán izzó parázsát gyároskadva egész állónap égni fog. És omlósra süti a nyárson fölé tolt egész bárányt. Tomás ponyvát keres, amit fölé szerelhetnek, amikor a tűz már eléggé leégett arra az esetre, ha elromolna az idő. Én azt a feladatot kaptam, hogy a saját csapatom élén felügyeljem a terítés műveleteit a sátorban. Az asztalokra ropogós, levendula illatú abroszokat terítünk, melyek passzolnak a vidámasnival megkötött fehér huzatokhoz és ettől a sátor kezd úgy kinézni, mintha fehér pillangók özöllötték volna el. A frissen vasalt vászonszalvétákat elegáns, flördöli alakúra hajtogatjuk, és beleállítjuk a tányérok mellett álló boros poharakba, melyek úgy csillognak-villognak ott, ahol a napfény az üvegre vetül, mint a gyémánt, versenyre kelve az alaposan kifényesített evőeszközök ragyogásával. Krisztián egyik nagynénye a lányával, a gondosan megtervezett ültetési rend alapján kirakja az ültetőkártyákat, melyeket az egyik koszorús lány írt meg gyöngybetűs kézírással. Arany szalaggal átkötött apró tültasakokban ezüst és arany cukrozott mandulát helyezünk a nevek mellé ajándékként a vendégek számára. Az esküvői tortak külön asztalon foglalja el központi helyét. Egy másik nagynéni gyártotta aki éjjel kettőig fenn volt, hogy a cukormáz idejében elkészüljön és megszilárduljon. Amikor a torta a helyére kerül, gondosan elvégzi az utolsó simításokat is a mázon, a három egymásra tornyozott szinten. Szere pedig hoz egy nagy csomó édesillatú loncot, melyet szépen elrendeznek körülötte. A főasztal mögé levelekből és virágokból font füzéreket tűztek kúszó lonccal szegélyezve, és szárám most segítő csapatával rózsából, levendulából és apró fehér pillangóként rezgő gyertyavirágokból kötött csokrokat állít az asztalok közepére. És tudom, mert nem tudtam megállni, hogy benelessek, amikor arra mentem egy halom terítővel, hogy a kápolnát is felékesítették koszorúkkal és levelekkel, a bejáratnál és az oltáron pedig a dekoratőr. Hatalmas üvegvázákba rendezte a bordó és sató között beszerezhető mutatós, édesillatú csillagliliomok tömkelegét. Ebédidőre minden a helyére kerül, és a segítők serege eltűnik a szíről, hogy kicsinosítsa magát a szertartásra és a partira. Szára Keren és én a konyhasztal körül bekapjuk kenyérből és sajtból rögtönzött ebédünket, közben Szára átfutja a listáját, és kipipálja, amit már elvégeztünk. Majd nem megvagyunk, azt hiszem. Elhallgat, és még egyszer megnézi az időjárás jelentést a telefonján, majd elhúzza a száját. Még mindig bizonytalan a későbbieket illetően. Hátradől, hogy ki tudjon nézni a konyha ajtón. Néhány felhő gyülekezik foltokban az égen. Úgy néznek ki, mint a gát alatti kiszélesedő mederben úszkáló ezüst halak. Remélhetőleg nem lesz gond, míg ideérnek a vendégek, aztán megha ha esni fog, csak akkor kezdi rá, amikor már mindenki a sátorban lesz. De Lutri az egész. Ebi, megkérnéd Zsámmárkot, hogy tegye ki az esernyőket a pajtában arra az esetre, ha szükség lenne rájuk az este végén. Tomás és Száret tapasztalatból tudják, hogy jobb készenlétben állni bármilyen is lesz az idő. Úgyhogy van egy rakás óriási műanyag esernyőjük, melyek a vendégek rendelkezésére állnak, és elég nagyok ahhoz, hogy még a legkifinomultabb frizurákat és méretes kalapokat is megvédjék. Thomas lép be vidáman fütyörészfe és kissé füstszagúan. Menet közben megáll. Puszít nyom szerefeje búbjára, aki mosolyogva fordul felé. Van egy kis ebéd, ha akartok enni márkal. Kínálja. Thomas kivesz két palack sört a hűtőből, hóna alá csapja a maradék bagettet, és felnyalából egy darab szárított szosziszont. Köszönöm, ez így jó lesz nekünk. Mindjárt feltesszük a húst, a tűz már tökéletes. Hagy majd időt zuhanyzásra is, mielőtt átöltözöl. Nem lenne jó, ha a DJ-nek olyan szaga lenne, mint a bárány sültnek. Az esküvői csapat két órakor gyülekezik, hogy itt tudjanak öltözködni. Szárá és Thomas éjszakára is rendelkezésükre bocsátotta a satöbelvűt, tehát a hálószobákat is előkészítettük. Szara pedig vadvirágokból összeállított üdvözlő csokrokat és jégközi ágyazott pesgőt rakott ki a nagy lakosztályban a mennyasszony és a kísérői örömére. Kristiane sugárzóan néz ki az esküvője napján, bár a felszín alatt felfedezhetők rajta a törékenység jelei. A szeme alatti árnyak és a kulcsont éles kiugrása. Családja és a nyoszoljó lányok raja aggodalmaskodik körülötte, de ő nevetve inti le őket. Jól vagyok, mamó, ne izgúj! Isten ilyen aludtam az éjjel. Ó, Sara, minden fantasztikusan néz ki. Köszönöm, hogy a segítségünkre vagytok. Tudom, mennyi plusz munkát jelenthetett ez mindenkinek. Sara meséli, hogy Krisztiána menyasszonyi ruháját egy bordói szalomban vették néhány hete. Kellett rajta igazítani egy kicsit, mert felszedett pár kilót a kezelések után, ami jó jel. És Mirej, ami helyi párizsi kuturi extraordinérünk ragaszkodott hozzá, hogy személyesen felügyelje az átalakítást, melyet végre kellett hajtani ahhoz, hogy tökéletesen álljon rajta a ruha. Göcsörtös ujjai és gyengülő látása miatt ma már nem tud finom öltésekkel varni, de töviről hegyire végig kísérte, hogy az egyik menye megtűzte, majd megvarta a darabot. Megnapozták át a ruhát. Szára pedig egy tiszta lepedővel letakarva beakasztotta a gardróp szekrénybe, hogy biztonságban legyen. Mintha csak kristiánira öntötték volna. Az elegáns, magasnyak és a hosszú újjak elefáncson csipkéből készültek, mely lágy redőkben simul a szabású derék és szoknya részbe, kihangsúlyozva viselője alakját. Krisztiáne sötét haja rövid, most nőtt csak ki újra de a geminfazon jól illik a ruhájához. Miközben sorra érkeznek a vendégek, a kápolnából zene hallatszik ki az udvarra. Filip és Krisztiáne barátai közül négyen összefogtak a múlt héten, és rögtönzött vonós négyessé alakultak. Ők játszanak most a kápolnában, és a szertartást követő italkínáláshoz is ők szolgáltatják majd a muzsikát. Mindenki leül, és a kellemes dallamok hangjai közepette folytott várakozás lesz urrá a termen. Mindig így van ez az esküvői program e de ma az egész sokkal nagyobb jelentőséggel bír, hisz nem pusztán házasságkötésről van szó, hanem állásfoglalásról az élet és a remény, a bátorság és a csendes erő, a szomorúsággal és félelemmel együtt létező dacos öröm mellett. Vállaltam, hogy a mise alatt felügyelem az előkészületeket, hogy minden meglegyen a rögtön utána következő fogadásra. Úgyhogy a konyhajtóból látom, ahogy Szere és Thomas zuhanyzás és átöltözés után a többi vendéghez hasonlóan elegánsan megállnak a kápolna előtt, majd Thomas átkarolja s megcsókolja a feleségét. Sara rámosolyog, aztán visszanéz és integet nekem. Feltartott hüvelykújjamat mutatom felé, majd hessegető mozdulattal jelzem, hogy menjen csak befelé a kápolnába. Nem kell aggódnia semmiért, hiszen kézben tartom a dolgokat. Hirtelen rádöbbenek, hogy magabiztosnak és erősnek érzem magam. És jobban bízom magamban, mint korábban bármikor. Tudom, hogy megbecsült helyet vívtam ki magamnak Szará és Tomasz csapatában. És most az ő keresztül látva magam ráébredek, milyen ügyes és életre való tudok valójában lenni. Állok és mosolyogva figyelem, ahogy a koszorús lányok lejönnek a lépcsőn, és az udvaron át a kápolna kapuja felé tartanak. És akkor megjelenik a menyasszony. Lélegzet elállítóan gyönyörű e pillanatban. A délutáni nap pedig férelöki a sűrűsödő felhőket, és beragyogja az utat, miközben az apja karjára veszi Krisztiánét, és az oltár elé vezeti. A vacsora simán zajlott a sátorban. A nap még a szertartás után is sütött, úgyhogy körbe tudtuk kínálni a felvágott tálakat és meleg előételeket a pázsiton áldogálva persgő vendégeknek. A fényképek csodásak lesznek a háttérben a sátor meleg árnyalatú kőfalával és szára szemegyőnyörköttető kertjével. Biztos lesznek jó képek a torta felszeleteléséről is, amit előre hoztak, és Krisztián ragaszkodott hozzá, hogy a nagynénje is rajtuk legyen, köszönetképpen a lenyűgöző alkotásért. Aztán mindenki megkereste a helyét az asztaloknál, mi pedig bevittük a tökéletesen omlós bárány sültet és tálakban a salátát. A sáthődő a vörös bora, melyet Thomas bátya készített, nagyszerűen kíséri a menüt. A hangulat a tetőfokára hág a sátorban, a boldog moraj visszavelődik a ponyva tetőről. Meleg az este, és szerencsére még mindig esőmentes. Úgyhogy félre tudjuk kötni a sátor oldallapjait, hogy beáramolhasson az esti levegő, mely kellemesen hűti a vendégek kipirult arcát. Leszedjük az asztalokat, elkezdjük felszolgálni a mandulakrémes tortát, miközben megint nyílnak a pesgős üvegek, és újra megtelnek a poharak a köszöntőkhöz. Amikor a Nász nagy megkocogtatja villájával a poharaszélét, és feláll, hogy bejelentse az első beszédet, csend borul a helyiségre. Mindenki meglepetésére, a menyasszonyt hívja elsőként szólásra. Amikor Krisztiáne beszélni kezd, megfogja Filip kezét. El sem tudom mondani nektek, mennyire boldog vagyok, hogy itt állhatok, fog bele. És milyen sokat jelent nekem, hogy mind itt vagytok ma. Olyan tökéletesen megszerveztétek ezt az ünnepséget, hála édesanyám és a család többi tagja, na meg Sara és Tomasz Kortini, és még sokak emberfeletti erőfeszítéseinek. Tudom, mennyi nehézséget vállaltatok azért, hogy ilyen szépét tegyétek ezt a napot számomra és az én Filippem számára. Szeretném, ha mindannyian tudnátok, mennyit jelentez nekünk. Ezért elsőként nektek köszönök mindent. Szünetet tart, a férjére mosolyog, megszorítja a kezét, majd folytatja. Amikor a kórházban voltam a kezelésen, Filip adott nekem egy kis kártyát, melyet mindig magamnál tartottam, ez állt rajta. Az élet nem arról szól, hogy várjuk, mikor vonul el a vihar, hanem arról, hogy megtanuljunk táncolni az esőben. Nekünk ezt a leckét kellett megtanulnunk. És mindig emlékezni is fogunk rá a közös életünk során. Így hangzik tehát a pohárköszöntő mindannyiótoknak. Táncoljunk az esőben! Emeli poharát, és mosolyogva hozzáteszi. De azért igyatok is. Ki tudja, meddig tartanak majd a következő beszédek. Egészségetekre! A vendégek nevetve és könnyek között állnak fel, és emelik ők is poharukat válaszul. Én is mosolygok magamban, mert azt hiszem, én is ezt tanultam meg ezen a nyáron. Abból, ahogy Szere elmesélte Élién történetét, megértettem, milyen fontos, hogy kitartsunk amellett, ami igazán számít. A szeretet és a hűség mellett. És hogy úgy éljük az életünket, ahogy élni kell. Ekkor észreveszem, hogy a sátor túloldaláról Zsámárk néz felém, és már nem csak úgy magamban mosolygok, hanem egyenesen ő rá. Amikor a vendégek végeznek a desszertel, és fenékig ürítik pesgős poharaikat, elkezdem leszedni az asztalokat. Sarah odalép, és kiveszi kezemből a tányírokat. Hajdebi, mondja, ráér reggel, és most jössz szépen velünk a pajtába, a bulira. Azzal Karol ragad, és meglógunk, mint két vihogó iskolás lány, követve a pajtába csődülő tömeget, ahol Tomasz már készen helyezte a lejátszót, hogy Krisztiáne és Filip megnyithassák a táncot. A pajta dugig van emberekkel. Az áradat közé szorulva egy pillanatra megfordul a fejemben. Vajon előjön e a pánik régi ismerős jelei? És latolgatni kezdem maradjak-e? Meglepetésemre azonban azt tapasztalom, hogy egyáltalán nem esik nehezemre ebben a zsúfolt térben lenni. Csupán a csacsogó sokaság lelkesültségét, a táncparkettet megszállók felszabadultságát és a pajtát egészen a tetőgerendáig betöltő kirobbanó örömöt érzem. Látom, hogy a pult mögött serénykedik, úgyhogy megyek segíteni neki. Olyan meleg van a pajtában, hogy az ajtókat szélesre tartuk. Két szám között az átmeneti csendben széllök és süvít át a bulizók között, és az ajtó közelében álló nő felkiált: Esik! És valóban, megnyíltak a felhők, esőcseppek kopognak minden mindenfelé. Gyerünk ki! kurjant valaki, hiszen az élet nem arról szól, hogy várjuk, mikor múlik el a vihar, hanem arról, hogy táncoljunk az esőben. A résztvevők, rá se hederítve az ajtó mellé állított esernyős hordóra, kitódulnak a szabadba. Frizuráról, sminkről, alkalmi ruháról, ünnepi öltönyről megfeledkezve ropják Krisztiáne és Filipp vezetésével. Lerúgják a magas sarkukat és ledobják a zakókat. Tomás feltekeri a hangerőt, az udvar pedig megtelik zenével, nevetéssel és üdvri valgással. Hátra maradok, az ajtóból nézem őket. Aztán hirtelen valaki elkapja a kezem, magával húz a forgatakba, és ahogy beszippant bennünket a táncolók ária, megpörget. Belenézek jean szemébe, és miközben táncolunk, gyengéden hullik ránk az eső. Érzem, ahogy megnyílik a szívem, és újra a külvilág felé fordul, mint egy növény finom indáj, a hosszú, asszályos időszak végeztével. EBI 2017 Most arra már igazán befejeződött az esküvői szezon a Satübelvűben. Nagy takarítást csináltunk mindenhol. Elpakoltuk télire az asztal és ágyneműt, száraz levendul a virágokat dugdosva az összehajtogatott vásznak közé, hogy jövő tavasszal frissen és édesen illatozzanak, ha kibontjuk őket a következő évadra. Tomás és építőbrigádja még mindig dolgoznak a malomházban, de a szobák kezdik felölteni formájukat, és időben el fognak készülni a jövő évre, hogy még több vendéget el lehessen szállásolni. A kápolnát lezárták. A sátrat pedig, ami megannyi vidám pillanatnak volt tanúja ezen a nyáron, lebontották és elrakták a pajtába, ahol áramtalanították a lámpákat és a diszkógömböt. Döntést hoztam. Szára keresésére indulok a körülfalazott kertben, ahol az általa kialakított emelt ágyásokkal foglalatoskodik. Kihúzza az utolsó fej salátákat, melyek felmagzottak a mindenki által annyira élvezett forró indián nyár végére. Mennek a kompoztba, jövő tavasszal pedig visszaforgatják majd a talajba. Földet a földnek. Amikor meglát, felegyenesedik, és csuklója hátoldalával kisöpör egy hajtincset a szeméből. Szeretem az évnek ezt a részét, mondja. Lehet érezni, ahogy a kert a nyári kemény munka után kezd készülődni a téli pihenőre. Mosolygok. Mint ti Tomásszal. Biztos várjátok már, hogy télire visszakapjátok az otthonotokat. Nevet. Szeretjük a munkánkat. De igazad van. Jó lesz, hogy lesz egy kis időnk utolérni magunkat az életünk egyéb területein. Elnézek a kertfalán falántól húzódó erdő és dombok felé, ahol a föld a mélyen alatta fekvő völgyben suhanó folyó felé lejt. Visszamegyek Londonba, mondom neki. Úgy döntöttem ideje elvarni az ottani szállakat, eladni a lakást és befejezni az egyetemet. Aztán meglátom, merre sodor az élet. Most már el tudom képzelni magamról, hogy visszatérek a városba, és ezúttal lesz elég önbizalmam ahhoz, hogy megkeressem a régi barátaimat és talán újakat is szerezzek. Az jó. Szara fűkésző pillantást vet rám. Szeme olyan színű, mint a sötét, feldúzzasztott folyó a gát felett. Hát, mi Tomasszel együtt reméljük, hogy az élet visszasodor errefelé valamikor. Isteni adomány voltál, Ebi. A csapat része lettél. Van itt állás a számodra a jövőre is ha van kedved még egy nyarat szakadatlan munkával és társasági élet nélkül tölteni. Köszönöm, Szára, visszajövök. És tudom, hogy tényleg így lesz. Tudom, hogy az arándokutak és a mágikus erővonalak, meg az ország eszegletén keresztül hömpölygő folyók vissza fognak húzni ide hamarosan. És tudom, hogy Zsámárk is itt vár majd rám, és nem sokára újra együtt táncolunk. Szára az órájára néz. Ideje mennünk. Alien és blán már vár bennünket. Áthajtunk hozzájuk, ahogy már annyiszor tettük az első találkozás óta. Blanche segítségével az utolsó részletek is a helyükre kerültek Élién történetében. Az egyszerű hétköznapi bátorság történetében, mely arról szól, hogyan maradhat az ember rendíthetetlenül hű magához még a legsötétebb időkben is, hogy aztán, amikor végre kievickél a bajból, újra megtalálja a saját hangját, és félelem nélkül élhesse az életét. Az emberi lélek ellenálló képességéről tanított engem, és magamról. Amikor a házikóhoz érünk, élien kinnüldögél a kertben, ölében egy könyvvel elaludt a napsütésben. Blanche dodorászva készíti az ebédet odaben. Körülöttünk éljen méhei duruzsolnak, serényen gyűjtögetve a nektárta virágokról, melyeket ő ültetett nekik. Lenn a völgyben a folyó, amely mellett egész életében élt, majdnem száz nyarat eltöltve, aranyfényben tündököl. Fenn a hegyen, az akácfákon és a méhkaptárakon túl, távolabb a szőlősoroknál is, Melyek levelei magukba hisszák az utolsó napsugarakat, hogy a szőlő édes legyen, hiszen bármikor elkezdődhet a szüret? Matyő várja Élient. Onnan vigyázza őt a kis fehér falu temetőből. Szára bemegy a házba, hogy megkerese Blánst. Halkan, nehogy felébresszem, leülök Éliem mellé. Óvatosan elveszem az öléből a könyvet, hogy megjelöljem hol tart. Miközben behelyezem a könyvjelzőt a lapok közé, melyeket olvasott, megakad a szemem az egyik soron. Eltöprengek a szavakon, magamba szívom a jelentésüket, aztán egy másodperc elteltével felemelem a fejem, és körülnézek, hol is vagyok. Visszagondolok a napra, mely idehozott, és ráébredek, hogy sosem voltam igazán elveszett. A tél közepén végre megértettem, hogy legyőzhetetlen nyár él bennem. Albert Camus Visszatérés tipaszába 1952 Szabolcs Katalin fordítása A jegyzete. A méhész ígérete egy másik könyvem, a The French for Always folyományaképpen jött létre, mely szára a satöbb elvűben töltött első napjainak történetét meséli el. Abban a könyvben szerepel néhány közvetett utalás alien történetére a háború évei alatt, melynek hatására sok olvasó szeretett volna többet megtudni róla. A térképen is megtalálható néhány várostól és a második világháború kulcsfontosságú történelmi eseményeitől eltekintve a két regényben szereplő személyek és helyek nem valósak. A tüli szörnyű események azonban valóban megtörténtek. Amennyire lehetett, igyekeztem hű maradni a történtekről szóló beszámolókhoz, bár a különböző tudósítások részletei nem mindenhol egyeznek. Elkerülhetetlen volt, hogy éjek művészi szabadságommal a történet kedvéért, de ahol így tettem, ott az elhunytakat a legteljesebb mértékben tiszteletben tartva jártam el. Az áldozatok nem merültek feledésbe. A városban ma is minden nyáron virággal teli kosarakat akasztanak a lámpaoszlopokra, hogy egytől egyik megőrizzék azoknak a férfiaknak és fiúknak az emlékét, akiknek életét 1944. júniusának azon a napján oltották ki. Amellett, hogy franciaországi barátaim, akiknek családjai átélték a megszállás éveit, nagylelkűen megosztották velem ihletet adó történeteiket és emlékeiket, regényem megírásában, a következő források voltak segítségemre. Douglas Boyd, 2007. Voices from the Dark Years, The Truths About Occupied France, 1940-től 1945-ig. Paul McHugh, 2009. Essay-S, Operation Bulbasket, Behind the Lines in Occupied France, 1944. Max Hastings, 2010. Das Reich, The March of the Second SS Panzer Division through France, June 1944. Michael Williams, In a Ruined State. Hatodik fejezet. Background to the 10th of June. Amennyiben tetszett a könyv, hálás lennék, ha írnál hozzá ajánlót. Szívesen veszem a visszajelzéseket, és tudom, hogy az ajánlók nagy szerepet játszottak abban, hogy más olvasók is felfedezték a könyveimet. Merci habientól, Fiona Köszönet nyilvánítás. Nagy köszönettel tartozom ügynökömnek, Madeleine milburn a barátságáért, lelkesedéséért, és az írásaimba vetett kimeríthetetlen hitéért, valamint a csapat többi tagjának a Madeleine Milburn irodalmi ügynökségnél a könyveim reklámozásával járó kemény munkáért. Köszönet a ragyogó Lake Union csapatnak az Amazon Publishing-nál különösképpen Samia Hammernek, Victoria Pipnek és Becca Grahamnek, valamint Mike Jonesnak a szerkesztés során tanúsított türelméért és megértéséért. Köszönet a sok barátnak, akik biztattak és időnként rákérdeztek, hány szónál tartok. A Pitlokri Festival Theater önkéntes kertészeinek, könyvklubos haverjaimnak, a Bridge Groupnak, az összes jogás barátomnak, valamint Johnnak, Wyomingának és Nárnénak amiért olyan csodálatos menedéket biztosítottak a Témuntnál, ahol írni tudok. Külön köszönet Enni Frasernek, Karen megregornak, Sally vonnak, Marie Claire Norman Butlernek, Malassey-nek, Michelle Zoblingnak, Frank Dolgernek és Bruce Harmonnak, igazi barátaimnak. Mint mindig, szeretettel és hálával ölelem fiaimat, James-t és Alistert, és Robot is, természetesen. A szerzőről. Fiona Valpi hét évet töltött Franciaországban, miután 2007-ben oda költözött Nagy-Britanniából. Családjával felújított egy régi zegzugos kóriát a bordói borvidéken, melynek során új képességekre szert a betonkeverés, lakberendezés és borkóstolás terén. Ezek az impulzusok és a hely szeretete, az emberek és történelmük ösztönözték könyvei megírására, melyeket Németre, Norvégra, Csere, Törökre és Szlovéra is lefordítottak. Fiona jelenleg Skóciában él, de gyakran látogat Franciaországba, hogy élvezhesse az ottani napsütést.